Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Робърт Дохарти, Зона 51, Мисията, Място, обгърнато в тайнственост, скрито под покривалото на дъждовната гора край Амазонка. Незнайна болест, страшна и безпочтедна като зловещия африкански вирус, Ебола, покосява всичко живо в тази окаяна страна. Никой не може да се спаси, никой не може да се излекува, никой не може да спре епидемията, застрашаваща целия свят. Черната смърт Лиса Дънкан, учени съветник на президента и войникът от специалните части Майк Търкот, подозират, че епидемията от Черната смърт е всъщност биологично оръжие в една ескалираща война между нас и тях. Точка Кои са те? Пришелците, пристигнали на Земята преди хилядолетия, за да я оплетат в конспиративната мрежа на своите интереси. Първо в зона 51, а сега в тайна гробница близо до Великата китайска стена и възвръхсекретна военна база под леденото покривало на Антарктида. Дънкан, Търкот и още неколци на елитни бойци от специалните части са последната надежда на човечеството, преди да бъде отворена котията на Пандора, където се крие поредната страшна заплаха. На баща ми, Джордж Майер, който ми помогна да превърна. Една мечта в реалност – пролог. Един златист израстък се пресегна от стража компютър под повърхността на Марс, докосвайки главата на Айлианката, която бе събудила първата група и я бе изпратила с хищните ногти на Земята. Стражът я информира за унищожаването на флотилията и за смъртта на нейните другари. Зениците на червеникавите и очи се свиха, докато приемаше информацията.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 За по-малко от секунда изпрати няколко телепатични команди. От центъра на слънчевите колектори изригна фонтан от чиста енергия. Той удари приближаващия се, наблюдател, и го изпепели на място, а Ирлиянката зърна – блясъка на атомната експлозия. Беше само на 5 км от нея. Опасно близо, но недостатъчно. А Ирлиянката предаде нова серия от команди. Трябваше да събуди останалите. Чакаше ги още толкова много работа. Първата битка беше изгубена, но войната още не беше свършила. Първи, Лиза Дънкан нагласи фокуса на телескопа, ето го кораба майка. Вижда се добре на фона на лунната повърхност. Макар и ниска на ръст, тя беше стройна и добре сложена. Тъмната ѝ коса бе подстригана късо и обрамчваше от слабналото и лице, все още напрегнато от преживяното напоследък. Държеше чаша с вино в ръката, с която подкани събеседника си да погледне през телескопа. Носеше панталун и риза в зелен цвят, а коженото и пилот с кояке бе съвсем изтъркано. Но пък вършеше работа, защото вятърът, подохващ в към скалистите планини, бе доста хладен. През открихнатата врата на къщата, сгушена в подножието на един страмен хълм, долиташе приглушен джаз. Огнени язици облизваха свода на голямата каменна камина, а димът излизаше през коминчето на покрива. От мястото, където бе построена къщата, на височина, близо 2 км, можеше да се види значителна част от източните равнини. На повече от 600 метра под тях мъждукаха светлинките на малкото градче Болдер. Най-близкият съсек бе на почти 3 км по каменист и труднопроходим планински път, единственият, който достигаше до къщата. Скалистите планини се простираха на север и на юг, а континенталната падина на запад. Изгубиха близо 2 часа, за да стигнат до къщата от летище Денвър, откъдето найха кола. През последните 40 минути пътят бе преминал през няколко стадия на деградация – от асфалт, през макадам до тесен коларски път. Май Търкот постави за чаша с бира на перилата и зае мястото на Лиза пред телескопа. Наведе се и опри оков гумения окуляр. Беше мускулест мъж, среден на ръст, с широки плещи. Имаше мургава кожа, наследство от индианските му предци, но черната му коса бе прошарена на слепоочията. Облечен бе в джинси и памучна фланела с извезена златна звезда на специалните части върху лявата град. Изглежда въобще не усещаше хладния вятър, представяш ли си, това нещо оцеля след ядрен взрив, произнесе изумено той, докато разглеждаше силуета на кораба майка на фона на ярката луна. Не забравяйте! Че е бил конструиран да прекусява междузвездното пространство с помощта на двигатели, за чието принципи не можем дори да гадаем. Отбеляза дънкан, близо 50 години в учените в зона 50 и едно не са могли да пробият обшивката, за да проникнат вътре. Търкот се изправи, сега орбитата му стабилна ли е. Дънкън се засмя, притесняващ се да не ти падне на главата ли, е, на нечия глава. И да падне, няма да е скоро. Лари Кинсет от лабораторията за реактивни проучвания каза, че е възможно най-отдалечената околоземна орбита и за сега изглежда в стабилен полет. Преобръща се съвсем бавно, а отворът от взрива не е чак толкова голям, като се има предвид мощността на бомбата. От фотоувеличението личи, че обшивката е разкъсана, но не и вътрешната носеща конструкция. Един от ногтите се рее наблизо, той също се преобръща. Търкут си спомни шестия извънземен кораб, който се бе впуснал в преследване и бе стрелял по него, тъкмо, когато избухна бомбата. Корабът беше оцелял след невероятния посилов взрив, но изглежда бе изгубил управление миг преди да удари с един от лъчите си скакалеца, ами другите пет, нокътя, попите Търкут, нито следа. Според Кинсет, са били в товарни отсек в момента на взрива. Дънкън се облегна на перилата. Комитета за изследване следите от пребиваване на пришелци са на мнение, че всичко трябва да се провери внимателно, да се провери ли, ами, да. Искат да пратят астронавти с совалката, които да се скачат с Нокътя и Кораба Майка, с други думи, да преместят Зона 51 в космоса. Кимна Търкот. Дънкан се намръщи, странен възглед за нещата. Все пак говорим за комитет, създаден от ООН, а не за Меджик. Търкотя погледна, вярваш ли на КИСПП? Известно време единственият звук беше свистенето на вятъра между клоните на високите борове. Накрая Дънкан отговори, не, не съвсем. Има един проблем, какъв проблем, ами, с КИСПП, рече Дънкан. Разчистването на биолабораторията на Меджик в Дълси е било преустановено. Преди да достигнат най-долното ниво, защо, надигна да се търкат, изненадан от чутото, не зная причината, тъй като не съм осведомена официално. Научих го от достоверен източник във Вашингтон, предполагам, че е станало под натиск от страна на нашето правителство. И без това още преглъщаме горчивия хап на разкритието около зона 51. Представям си какво ще яха да изрувят в Дълси, е, аз нали бях там? Мога да ти кажа с какво се занимаваха с незаконни биологични експерименти. При това с помощта на нацистки учени, работили по време на войната в концентрационни лагери. Имам слаба представа точно с какво са експериментирали. Да се надяваме, че правителството ни има сериозни причини да постъпва така. Дънкан дигна яката на коженото си и яке: Какво искаш да кажеш? Точка. Както Дълси, така и Зона 51 бяха под контрола на «Меджик». После се оказа, че самият «Меджик» е бил управляван от стража компютър, открит под Джамил Тепек, който пък защитава интересите на ирианската група под ръководството на Аспасия. Ако продължаваме в същата посока, нищо чудно взетото решение за преустановяване работите в Дълси да се дължи на тайни действия на споменатата фракция, но «Меджик» е разпуснат, а стражът от Джамил Тепек остана под развалините в Дълси. Дънкан въздъхне и добави, а ти спасия, спасия, Меджик, бе американската група, попаднала под телепатичния контрол на стража. Възрази Търкот, готов съм да се отзалжа, че съществуват и други организации, които са били под негов контрол. И не само негов, защото стражът в Джамил Тепек не е единственият, оставен от пришелците. Не забравяй, че намерихме и друг Китай, така е, Кимна Дънкън, но китайският принадлежаше на артът, а не на Аспасия, друго иска да кажа, че освен тези, може да съществуват и още стражи, за които да не знаем нищо. Ето например, този на Великденския остров още е активен, а и като спряхме Аспасия, не значи, че сме победили аирлиянците. Сетих се още нещо, всъщност базата в Дълси бе унищожена от изтребител, фу, което ме кара да мисля че някой се опитва да скрие нещо. Някой, който още се опитва да скрие нещо, да не мислиш, че експериментите от Дълси са били преместени другаде, или са преместени, или ги прави друг. Логично е да съществуват и резервни варианти. Също и резервни стражи на страната на Аспасия, малки колелца в по-големите колела. Кимна дънкан, Знаеш ли на кого можеш да имаш вяра, на теб вярвам. Търкот се извърна и я погледна. Дънкан стоеше до него, вперила черните си очи в неговите, къде е си ти, попита той. Съжаляваше, че не бе проявил интерес порано. Беше забелязал снимката на Лиза и момчето на бюрото вътре, остана при баща си, докато тръгне на училище. Знаех, че тази задача ще погълне цялото ми свободно време и не исках да го лишавам от грижи, сигурно му е мъчно за теб, така е, но скоро пак ще сме заедно. Когато се върна да преподавам в университета... Изглежда много ти липсва, отбеляза той. Дънкан кимна, обадиха ми се, че отиват на излет. Надявах се, че ще успея да го видя, но, гласът ти потрепери, съжалявам, рече търкот, когато се върнат, ще те запозная с него, заяви тя, Джим ще ти хареса, и аз така мисля. Миналата година получиш шофьорска книжка. В началото се боях да го пускам да кара сам по пътищата. След това ме взеха на служба в президентството и го пратих да живее тук. Спокойно е и много му хареса. Когато всичко това свърши, тя посочи към кораба майка в небето, пък ще се върнем да живеем тук, да, тук е красиво, кимна търкот. Дънкън беше не само съветнитка на президента, но и отговаряше за всичко, свързано по какъвто и да било начин за ирианския въпрос. За първи път от доста време двамата имаха възможност да се отпуснат и да се порадват на компанията си. Търкот знаеше, че това е самовременен отдих, но такъв, от който и двамата се нуждаеха. Няколко минути мълчаха, наслаждавайки се на забележителната гледка. Луната грееше ярко, на запад сиянието и се отразяваше в заснежените върхове. Това там е лонг пик, дънкън посочих 4000 4 хилядник, добави тя. Търкот кимна. Качвал съм го, когато бях в школата, трябваше да се сетя. Усмихна се тя и махна на юг. При ясен ден можеш да видиш връх Пайкс. Намира се на 150 км от тук. Знаеш ли, мислил съм си да се отегля и да си живея в планината. Въздъхна търкот. Той се замисли, сетне добави, нещо ново за Кели, нищо. Отвърна дънкан, върнала се към действителността. Единствената видима промяна е, че полето около Великденския остров стана непрозрачно. Опитвахме се как ли и не, сателитни снимки, термоизображения, инфрачервени лъчи, радиовълни, нищо не преминава през него. Един голям полукръг насред океана. Нямаме никаква представа какво става вътре, а Марс, а база, и там нищо. Дано бомбата от «наблюдател» си е свършила работата. Търкот поклъти глава, нали видя снимките от другите спътници. Бомбата се е взривила на няколко километра от базата. Няма никакви поражения на повърхността, опитвам се да разсъждавам оптимистично. Марс е недоста път от нас, тя почувства, че сама не си вярва. Бойните кораби на аирлиянците бяха прекосили разстоянието до земята само за два дни. Двамата отново потънаха в мисли, докато Дънкан не наруши мълчанието. Според някои сме на погрешен път. Търкот се засмя, не съм гледал новините, така е. Мнозина ни обвиняват, трябваше да действаме. Оправда се търкот, нямаше време да провеждаме дискусии, не казвам, че съм съгласна с тях. Побърза да го успокои Дънкан. Според мен постъпихме правилно. Безпокоя се обаче за последствията. Търкот отпи от бирата и остави чашата. Че кой не се безпокои, попита той, аз дори не знам какво е станало. Помниш ли каква бъркотия беше? Първо, стражът от Великденския остров каза на Нейбингър, че е спасия бил от добрите. Бил спаси от човечеството от страшната извънземна заплаха, като не позволил да бъде включен двигателят на кораба Майка, за да не привлече тук противниците си. Нямаше как, наложи се да спрем, Меджик, преди да са включили проклетите двигатели. И какво стана? Отиваме, значи, в Цянлин и таможният компютър ми казва че всъщност Аспасия бил от лошите, кортадите са нещо като полиция и шефът им, Артът, е добрият. Но наистина имал някакъв междузвезден конфликт между елиянците и друга раса и за това двигателят не бива да се пуска. Е, в това поне и едните, и другите са съгласни. После Аспасия ни съобщава, че пристига от Марс, където си играе спящата красавица, кой знае колко хиляди години, но ще удалети с цяла флотилия, Сякаш се готви да приключи с онова, което е започнал на времето. Още не излетел и неговите, фу, да унищожават една от нашите подводници, което не изглежда особено приятелски жест. Тъй, че, в края на краищата се наложи да го спрем, също и, фу, тата, добави Дънкан, точно така, и, фу, тата, съгласи се Търкот, повярвахме на нейбингър, действията на изтребителите, фу, ни помогнаха, и се изпречихме на пътя на Аспасия. Но честно ти казвам, не зная кое от всичко това бе истина и не съм сигурен, че и Нейвингър го е знаел, точно преди да загине, се опитваше да ми предаде нещо важно. Спомни си Дънкън. Търкот затвори очи. Питър беше храбър мъж. Той май се досещаше какво има на долното ниво на гробницата. Доста храбри мъже загинаха покрай тази история. На война е така, отбелязал философски Търкот. Той самият бе загубил немалко приятели по време на службата си в специалния антитерористичен отряд в Германия, още преди да го прехвърлят в зоната. А ето, че сега работеше заедно с Лиза Дъмкън. Най-напред по разкритията относно онова, което ставаше в зона 51-и. Но тогава все още срещу тях бяха само хора. Едва по-късно двамата се натъкнаха на нови шокиращи факти, свързани с пребиваването на пришълците на земята още преди 10 000 години. Оказа се, че в този далечен период от историята ильянците изградили свой наблюдателен пост на планетата, но след време между тях избухнала распра, довела до война и унищожаването на цял един континент – легендарната Атлантида. След края на войната между двете воюващи фракции се възцарило примирие, поддържано в продължение на хилядолетие с помощта на свръхмощни компютри, които учените бяха нарекли стражи. Дънкън прекъсна мислите му. Знаеш ли, 10% от американските граждани не вярват, че сме етатнали на Луната. Някои смятат, че снимките са направени в тайен хангер в пустинята Невада. Търкут вдигна отчудено вежди. Дънкъм продължи: От CNN са правили анкета, според която 40% от зрителите не вярват, че илианците наистина съществуват. Според тях цялата тази история е една голяма театрална постановка. Не е имало никакъв флот. Никакви извънземни, нито пък база на Марс. Нищичко, а как ще обяснят скритите в зона 50 и едно скакълци? Ами кораба майка, по същия начин. Те просто не съществуват. Не забравяй, че все още съвсем малка част от населението е виждала с очите си летящите чинии, въпреки че достъпът до тях сега е свободен. Но като се имат предвид възможностите на Холивуд, нима е трудно да се изфабрикуват подобни артефакти. Най-много да решат, че това са прототипи на военни летателни съдове, които Пентагонът е решил да представи на обществото, за да оправдае разходите. И за да подсили малко нещата, използва любимата тема за извънземна заплаха. Търкот поклати глава, може и да има подобна обществена нагласа, но това лично мен не ме прави поспокоен. Чакай да чуеш нататък и съвсем ще си загубиш спокойствието. Продължи Дънкън, по данни от Чарао, китайската армия продължава активни действия в околностите на Цианлин. Напълно възможно е да се опитват да прокопаят нов тунел към подземната галерия, едва ли е необходимо да копаят нов тунел. Шахтата, през която ние излязохме, ще им свърши работа, не зная какво точно са намислили, но е само въпрос на време да проникнат вътре и да установят контакт с стража. Кимна Търкот, осъзнал заплахата, стражът може и да не пожелая да разговаря с тях, поклати глава Дънкан, друго ме безпокои. Представи си, че успеят да преодолеят заграждението в централния коридор. Какво ли може да се крие там, Нейбингър знаеше какво има там, повтори още поуверено Търкот, няма никакъв начин да се върнем и да ги изпреварим. Опасявам се, че ако нещата се объркат, китайците могат да решат да взривят цялата гробница. И без това в момента си имат достатъчно ядове с бунтовническите групи. Хайде да не прибързваме си изводите. Централният коридор беше достатъчно добре защитен. Нейбингър беше единственият, който можеше да слезе долу. Дано да си прав. Въздъхна Дънкан. Нещо ново за се. -а -а -а -а -а. Сети се търкот. Так щях да повдигна въпроса за тях. Дънкън положи ръка на рамото му. Какво ще искаш този път от мен? Точка. Да оглавиш специалната група? която потегля за Антарктида. Инженерите, които копаят тунел в леда към станцията Скорпион, пратиха съобщение, че скоро ще стигнат целта. Искам да си там, когато това стане, и кога тръгвам, утре следобед. а ти къде ще бъдеш, на един кораб край Великденските острови. Флотата ще направи опит да прати подводна разузнавателна сонда под щита. Мислиш ли, че ще се получи? Не. Но не бива да изоставяме Кели. Ами, ако се провалите, тогава ще отида в Русия. В Русия, Търкот завърти очудено глава, но изведнъж си спомни, четвърти отдел, нали? Дънкан Кимна, все още не знаем всичко. Например, онези нези неща, които ни разказа полковник Костанов. Пратих съобщение до четвърти отдел и не след дълго получих отговор от някой си Яков. Обясни ми? че ще да се свърже с мен, когато проучи въпроса, но като знам колко са експедитивни руснаците, предпочитам да отида на място. Виж, тук си права, съгласи се търгот. Знаеш ли, мисля, че те пък ще се върнат. Кои? Айрлианците. Стражат от Великденския остров. СТАРА. Все някой от тях. Успяхме да ги спрем в зоната. Дори разгромихме флота им, но не сме ги спрели. Един бог знае какво ще се случи сега. Специалните части ни учеха че винаги става онова, което най-малко очакваш, и аз от същото се боя. Търкот пристъпи зад нея и обвираме нете и с ръка, зная, че още не е свършило. Затова ли ме повика, не, рече тя, тук си, защото исках да си тук. Няколко минути двамата стояха заслушани в свистенето на вятъра, студено ми е, рече Дънкан и кимна към вратата, хайде да се прибираме, а ти върви, аз идвам, я той. Проследия с поглед, сетне се извърна към тъмните околности. Беше доловил нещо, усещане, което бе изпитвал неведнъж по време на бойни операции, че е наблюдаван. Претърси с очи гората и хръстелеците, макар да знаеше, че едва ли ще може да види, ако някой се е спотайл. Накрая се обърна и се прибра при дънкан и плъмтящата камина. На 1500 метра от среща, на самия връх на скалистия хълм. Седеше, кръстосал крака, непознат мъж и надничаше през поставения на триножник телескоп, насочен право към къщата на Дънкън. Лицето му остана безстрастно, дори когато двамата започнаха да се целуват, а интересът, който изпитваше, бе чисто професионален. Малко след това мъжът в къщата се надигна и пусна шторите. Непознатият бе пъхнал в ухото си миниатюрна слушалка, свързана с приемник, монтиран още преди няколко дни. Той бе чул всяка дума от разговора между двамата на терасата. Мъжът обмисляше чутото, тъй като скоро трябваше да напише доклад. Вторият микрофон, поставен в къщата, регистрираше различни по характер звуци, които говореха, че двамата вътре се любят, но това ни най-малко не заинтригува непознатия. Беше поставил на коленете си автомат МП с заглушител и зареден пълнител. Обемистата му раница бе подпрена на едно дърво. Мъжът отмести автомата и бръкна в раницата. Докато се надигаше, за миг лунните лъчи се отразиха в сребърния пръстен на лявата му ръка. Непознатият извади дълъг черен калъв и го разтвори. Вътре, разглобена на две части, бе поставена снайперова пушка. С опитни движения мъжът я сглоби, извади телескопичния мерник и го монтира отгоре. Човек никога не знае какво може да реши началството, а той искаше да е готов за всякакви варианти. Погледна през окулера и натисна миниатюрното копче. Изображението постепенно придоби очертания, в началото бе червеникаво, но после бързо посиня. Нагласи лекичко фокуса и телескопичният мерник му позволи да надникне право пред шторите. Веднага забеляза малко червено петно претеление овал на плъмтящия огън. Мъжът и жената, заспала в прегръдките му. Като изви леко дулото, той нагласи мерника върху главата на мъжа. Той бе опасният. След като се увери, че пушката е готова за стрелба, мъжът я положи върху триножника и извади от джоба си специално обезопасен срещу подслушване клетъчен телефон. Натисна за паметение вътре номер и предаде доклада с няколко сбити изречения. След кратка пауза получи съответните разпореждания. Бяха същите, каквито и за поколения негови предшественици. За сега да не предприема никакви действия. Да чака и да наблюдава. Втори, продълговата черна дия, с дължина над 100 метра, сред смъртаните и посечени дървета бележаше мястото, където хеликоптерът с Питър Нейбингър бе паднал сред гората. Намираше се на един най-висок хълм в почти безлюдната западна част на Китай, за от цяла верига труднодостъпни планини, и на 45 км източно от гробницата Циан Лин, издигната край древната столица Сиан. Най-големият оцелял къс от хеликоптера бе бронираната кабина и прикаченият към нея товарен отсек. И двамата пилоти бяха мъртви, премазани под тежестта на хладналото при удара контролно табло. Отзад тялото на Питър Нейбингър бе проснато на гръб, краката му бяха извити под неестествен ъгъл, а в главата му зееше грамадна, окървавена рана. Невиждащите му очи бяха вперени в разрушените перки. Дясната му ръка все още стискаше подвързание с кожа бележник, където бяха всичките му преводи на стороннически надписи, а също чертежите и фотографиите, събирани през последните години, докато работеше над този древен език. Вътре също така се съдържаше тайната на най-долната галерия в Цианлин, древната гробница на император Гао Цун и неговата императрица. Тайна със са съдбоносно значение, като се имаше предвид, че на наметри на телата на тези величия, в голямата подземна галерия, бяха разпръснати многобройни и все още неизследвания излиянски артефакти, както и още един компютър. Прилежен в заниманията си, и този път Питер Нейбингър се бе постарал да опише сбито всичко, което бе научил от стража в подземната галерия, както и прочетеното от стените на тунелите. И так му, когато се опитваше отчаяно да предаде най-важната част от тази информация, хеликоптерът бе свалено от двата, изтребители фу. Ето, че сега тайната бе останала между страниците на бележника, стиснат от вкучанените му пръсти. Без съмнение това бе ужасна кончина за човек, извършил толкова много изумителни открития в областта на археологията само за няколко месеца. Защото именно Питер Нейбингър бе разкрил тайната на голямата пирамида, Построена като космически ориентир по време на войната между връждуващите елиянски фракции, а после изкритото във Великата китайска стена послание към небето за помощ. Разкрития, които бяха довели до преоценка на цялата човеща история и които все още предизвикваха бурни дискусии навсякъде по света. Задуха вятър и огън на краищата на подаващите се отбележника листчета с записки. В далечината отек на равномерното бръмчене от ротори на приближаващ се хеликоптер, дълбоко в недрата на Рано Као, Кели Рейнолдс се бесяла напълно с стража. Златистото сияние, което се излъчваше от високата 6 метра пирамида, поддържаше в стаза телесните й функции, а златният израстък, който извизаше от върха на пирамидата и се допираше до челото й, позволяваше на стража да общува директно с ума й. Кели Рейнолдс бе замесена в разследването, свързано с зона 51, заради разкритията на нейния покоен приятел и колега-журналист – Джони Симънс. Смъртта му – повина на «Меджик», групата, която до съвсем неотдавна управляваше зоната, както и биолабораторията в Дълси, Нью-Мексико, я бе разтърсила дълбоко. Кели отказваше да повярва, че ирианците могат да бъдат врагове на човечеството и продължаваше да смята, че единствената надежда на хората е да продължават да общуват с тях, като най-добрият начин за това е чрез стража компютър. Не беше помръдвала от мястото си, откакто търкот бе със съкрушителния си удар срещу аирлианския флот. Великденските острови са най-изолираното място на Земята. Те принадлежат на Чили, но се намират на почти 3000 км от тази южноамериканска страна. Отдалечеността им изглежда е била една от причините, а ирлианците да ги изберат за тайна база, където да оставят своя компютър. Главният остров Рапа-Нуи има приблизително триъгълна форма, с по-един вулкан във всеки от аглите. Повърхнината му е само стотина квадратни километра, но въпреки малките си размери, той вероятно някога е бил средище на една доста развита цивилизация, за което и в наши дни може да се съди по Моай, грамадните каменни монолити, с които е прочут този остров. Все още остава загадка по какъв начин са били издялани и преместени тези над 60 на брой статуи, някои от които тежат близо 90 тона. И единствено откриването на ирлианския компютър би могло да хвърли известна светлина върху този въпрос. Нямаше никакво съмнение, че моа и улица самите айлианци. Червените камени, издатени върху главите, им бяха червеникавите коси на пришълците. Издължените уши припомняха лицето от холограмата на илианеца в подземията на Цянлин. Тъй, че още една загадка на древния свят почти бе разрешена. Унищожаването на ранната цивилизация на Великденските острови от край време е било свързано с разпадането на островната екосистема. По времето, когато е бил открит главният остров, Великден 1772, на което дължи и името си, той е бил практически безлюден и съвсем гол, ако се изключат няколко редки дравчета. 5000 години по рано компютърът на извънземните е бил скрит в една голяма галерия под Рано Као. Но ето, че сега върху една от стените на пирамидата се появи правоъгълен отвор с дължина 10 см и ширина 8. През отвора, пристъпвайки равномерно на 6 си крачета, се показа микроробот, висок само 5 см, който наподобяваше металическа хлебърка. Роботът се плъзна надолу до основата на пирамидата и се приближи към комуникационния пулт. Заострените връвчета на предните две крачета заеха хоризонтална позиция и се завиха в дървения крак на масата, върху която бе поставен пултът. Микророботът започна да се катери по крака, стигна върха и се отправи към таблото. Самият пулт бе свързан с компютър, осъществяващ директна връзка с общата информационна мрежа на Министерството на отбраната. Използвайки същите крачета, микророботът отвори капака на компютъра. След това от му се подаде тъничък кабел, който се плъзна вътре. Екранът третна и постепенно оживя. Разположена на самия ръб на вулканичния кратер, една сателитна чиния се завъртя, намери в небето военния сателитен ретранслатор и се свърза с него. Същевременно се пробуди и вграденият в една от стените на вулкана комуникационен уред, монтиран от самите айзлиянци, и изпрати сигнал до Марс. След като осъществи контакт с марсианската база, той получи кратко съобщение. Беше нов план и заповед да пристъпи към незабавното му изпълнение. Аирлианският компютър активира невидимите си сетива и потърси другите компютри, оставени на земята. Търкот изгуби 30 минути, за да преодолее с максимална предпазивост последните 50 метра. Трябваха му 4 часа, за да заобиколи планината и да изтатери върха, но последният участък от пътя бе най-важният. Прокрадваше се безшумно между стволовете на кленовете, докато не видя онова, което търсеше, тесен, изравнен участък, издигнат над околната местност. Наблюдателят си бе отишъл, но опитният поглед на търк от веднага откри следите от триножника, както и други белези за нечие скорошно присъствие. Тревата и боровите иглички се бяха слегнали едва забележимо. Търкот продължи да оглежда мястото. Нямаше съмнение, че този, който бе престоял тук предишната нощ, е бил професионалист и това го обеспокои. Вярно, съществуваха цял куп организации, известни предимно като буквени съкръщения, от типа на Чаръл, Анна, или и Льорк, които биха могли да следят Дънкан и дори него. Не беше изключено към тях да проявяват интерес и чуждестранни разознавания. Но кой знае защо Търкот имаше усещането, че човекът, прекарал нощта тук, не е принадлежал към никоя от тези организации. А непознатият враг винаги е по-опасен от познатия. Накрая откри нещо, едва забележим отпечатък върху кората на близкото дърво, кръгъл, с диаметър около 3 см. Търкот го разгледа внимателно. Сякаш някой бе опрел дулото на оръжие в меката борова кора. Изглеждаше странно като предположение, имайки предвид колко внимателен е бил във всичко останало непознатият. Търкот помисли няколко минути, но така и не му хрумна никакво разумно обяснение. Той погледна през кисурата към къщата на Лиза Дънкан. Беше я е оставил да спи, завита стебело одеяло. Слънцето вече се подаваше между заберите на планината. Навръщане Търкот се прибра по най-прекия маршрут. Каменното лице на Контик и Виракуча намръщено посрещаше пътешествениците. Изсечена от твърд черен андезит, тежаща десетки тонове, вратата на Слънцето представляваше входа към центъра на тази най-голяма пирамида на древния град Тиахуанако. Присъствието на Бога на Слънцето Виракуча върха на арката целеше да напомни на пътешественика, че се намира в едно от най-свещените древни кътчета на Боливийското плато. Андезит, вулканичен камък, подобен на базалта, устойчив на киселини, използва се в строителството – Бърет. Тяхуанако, древен град, смята се, че е построен от племето Аймара, късно е завладян от инките – Бърет, насам, в гласа на водача се долови нескрита тревога. Обектът бе забранен за посещение от боливийското правителство и из района често се навъртаха военни патрули. Руснакът, който последва водача, бе е дърмъж услужение и на мечка. Ала дори той изглеждаше като джуджена фона на руините, сред които вървеше. Приближаваха пирамидата на слънцето, масивна постройка от пръст и камък, с височина над 100 метра. На самия връх на пирамидата преди хилядолетия е бил поставен каменен алтар, където стотици, а може би хиляди нещастници в древните времена бяха срещнали смъртта си по ужасеващ начин чрез изтръгване на сърцето, след което още агонизиращите им тела са били хвърлени в пропаста. Руснакът се бе представил с едно единствено име – Яков. Не беше уточнил дали това е фамилията му. Той не се интересуваше от външността на пирамидата, нито от забележителностите наоколо. Беше стигнал до това място в резултат на задълбочени проучвания и знаеше точно какво иска да види. Бе обяснил на водача приблизително какво го интересува. Ето тук, посочи мъжът, след като заобиколи няколко грамотни каменни блока. Иаков се приближи и погледна. Между два от блоковете се виждаше голяма черна дупка. Недостатъчно широка, за да се почувства комфортно вътре, но нямаше избор. Водачът бе протегнал ръка и руснакът му подаде с ногче банкноти, пристегнати с ластик. Ник след това водачът се изпари. Ияков се поколеба, преди да се пъхне в черната дупка си няколко пъти въздух, усещайки как дробовете му се напрягат в разредената атмосфера. Огледа се, сякаш да запомни тияхуанако, какъвто го вижда, огън от лъчите на извияващото слънце. Макар да бе вторият от двата големи древни града на новия свят, Тяхуанако бе далеч по-малко известен от разположение в покранините на Мексико Ситите от Уакан. Лесно обясни му, имайки предвид неговата отдалеченост от цивилизацията, в едно от най-труднодостъпните места на андите. За да се стигне до тук, трябваше да се преодолеят купища пречки и затруднения, от бюрократичното отношение на полицейските власти в Лапас, столицата на Боливия, до абсолютно строгата забрана за пътешествия в района на Тиахуанако. Всъщност, Яков прескочи тези препятствия, като проникна в страната нелегално. Разполагаше с дългогодишен опит в подобен род пътешествия и познаваше добре законите на сенчестия свят. Заради приликата си с египетските пирамиди и съвпадението във времето на тяхното построяване, съществуваха предположения, че и двата града от новия свят са рожба на същата цивилизация, властвала по нова време в Северна Африка. След разкритията за Атлантида и ролята на пришелците в нейното създаване и унищожаване, учените вече смятаха, че градовете са били построени от оцелели бедълци след страхотния катаклизъм, раздърси устоите на древния свят. Като служител на четвърти отдел към руското муевъръ, Иаков знаеше добре, че онова, което пише в историческите книги или се представя от учените на конференциите и симпозиумите, не винаги отговаря на истината. Четвърти отдел бе създаден още в Съветска Русия с цел да изследва Неололог и всички останали паранормални явления. След много и различни, но държани в дълбока тайна открития, руските ръководители вече не се съмняваха, че Земята е била посещавана от пришелци в някакъв отминал период от своята история, макар подробностите за това посещение да тънеха в неизвестност до преди няколко седмици. Когато бе вдигната забраната за посещение на американската зона 50 и едно, и медиите разпространиха информацията, получена от стража компютър. Въпреки че обърна сериозно внимание на всички тези сведения, Яков продължи неотстъпно да преследва целта, която си бе поставил преди много години. Днес се надяваше да открие поредното късче от мозайката. Той се наведе към тъмната дупка и бавно се плъзна в тунела, водещ право към сърцето на пирамидата на Слънцето. Беше включил мощен прожектор, който озаряваше пътя му и държаше главата си свита, за да не си удари темето в прихлопения свод. В зона 51 майор Куин се намираше в една постройка на повърхността, превърната в импровизирана морга. Разположена в средата на пустинята Невада, зоната също бе скрита далеч от любопитните погледи. Коин познаваше добре историята на базата, тъй като дълги години бе работил като офицер за свръзка към Куба, Центъра за управление на Зона 51. Мястото за построяването на базата бе избрано още в края на Втората световна война, заради близостта му до местонахождението на кораба Майка. Постепенно базата бе разширявала своята територия, особено след като тук бяха докарани 7 от общо 9 теска калеца, атмосферните летателни съдове на ирианците, след откриването им в една ледена пещера на Антарктида. Изпитателните полети с тези съдове предизвикваха слуховете за НЛО в продължение на десетилетия. Двама патолози от КАИ, СПП, Комитета за изследване следите от пребиваване на пришелци, облечени в бели лабораторни костюми, Маски, ръкавици и очила, се готвеха да извършат аутопсия на едно от двете тела на представителите на СТАР, убити при опит да задържат излитането на кораба майка. Кодовото и име беше Зандра, припомни си Куин, когато един от лекарите дръпна, Чаршафа, с който бе покрито тялото, не е прекалявала със слънчевите бани, отбеляза смрачен хумор патологът, на чиято табелка бе изписано «Капитан Билингс. Тялото на жената беше млечно-бяло, а кожата й – гладка като кадифе. Вторият патолук на гласистатива с микрофона пред усните на Билингс и го включи. Всичко е готово, обяви той. Билингс взе скалпела, но произнесе първите няколко изречения, без да предприема никакви действия. Изследваният обект е лице от женски пол, възраст – около 40 години, макар предценката да е приблизителна. Ръст той почака, докато вторият Патолок разпъваше рулетката, 177 см. Тегло Билинг с поглед на скалата на вградение в масата Кантар 68 кг. Коин отстъпи назад, докато Билинг заобикаляше тялото Руси, почти били коси. Цвят на кожата млечно-бял Няма видими белези или татуировки 6 ходни отвърстия от куршуми на гърдите 4 изходни отвърстия на гърба. Билингс се наведе и повдигна левия клепач. Свят на очите – кафяв, той се загледа внимателно, изглежда тук има контактна леща. Билингс остави скалпела и взе малки пинцети. Извади контактната леща и я погледна към светлината. Хма, изглежда лещите са козметични, тъй като тази е отсветена в кафяво. Билингс погледна надолу. Исусе, възкликна той. Това път какво е – мътните го взели, той се отдръпна назад. А Куин зае неговото място и повдигна десния клепач. Зеницата и Ирисът бяха кървавочервени. Зеницата бе малко потъмна от останалата част на окото и издължена вертикално, като на котка. Куин мигом извади клетъчния си телефон и набра номера на Куба. Нареждам да се изолира цялата сграда съгласно Националната директива за безопасност при контакт с извънземни форми на живот като допълнителна мярка със сигурност върху входа на повърхността да се издигне херметически затворен балон, който да попречи за разпространяване на зараза. В Куба, командният център на зона 51, който се намираше дълбоко под земята, Лари Кинсев бе от първите, които чуха съобщението на майор Куин. Лари работеше от 30 години в НАСА, където служителите на СТАР, с техните неизменни тъмни очила и бледи лица, бяха постоянна гледка при всяко изстрелване. Разполагаха с достъп до всяко съоръжение, благодарение на президентския указ, издаден още по времето на Айзенхауер. Така, като пряко следствие от сложната държавна бюрократична система, те притежаваха неограничена власт, противоречаща на всякаква логика и здрав разум. Съобщението, че не са били земни същества, макар и изненадващо, до някъде можеше да обясни всичко, което се бе случило на Земята през последните няколко седмици. Ето защо, докато всички останали се втурнаха да изпълняват разпоредбите на Коин, вниманието на Кинсек бе съсредоточено съвсем друга посока. Так му се беше свързал с космическия център, откъдето се извършваше и ранното ракетно предупреждение. Самият център бе разположен дълбоко под планината Чеене, в покрайнините на Колорадо Спрингс. Центърът бе напряко подчинение на ВВС и координираше действията на цялата отбранителна сателитна система – ОСС. Последната на свой рек бе добре позната на Кинсейт, благодарение на работата му в лабораторията за реактивни проучвания, където се конструираха ракети-носители за извеждане на спътници и сонди в космоса. Кинсейт знаеше, че спътниците на ОССА поддържат геосинхронизирана орбита и покриват цялата земна повърхност от височина 30 000 км. Системата бе изградена в годините на Студената война, когато бе имала за основно предназначение ранното предупреждение за изстрелване на междуконтинентални балистични ракети. По време на войната в залива, тя бе засякла всички изстрелвания на ракети, скът, доказвайки своята висока ефективност, което бе накарало правителството да отпусне допълнителни субсидии за разработването й, така че да бъде в състояние да предава съобщения в реално време до всички тактически звена. На всеки 3 секунди ОСС се изпращаше инфрачервена карта на земната повърхност и заобикалящото я космическо пространство. Кинсейт знаеше, че по голямата част от тази информация остава на запис в центъра за ранно предупреждение, освен, разбира се, ако компютърът не засече ракетно изстрелване или появата на някакъв летателен обект в близкото околоземно пространство. Точно в този момент обаче, съдейки по данните от ОССР, не се случваше нищо необичайно. Кинсейт имаше вид на видял и препътил нью-йоркски полицай. Беше един от малцината ветерани на ОРП и НАС с участието си още и самото създаване на програмата. Не беше специалист в конкретна област, но умееше всичко. Освен това бе ръководил всички автоматични космически полети и до Марс, което го постави в центъра на събитията, веднага щом бе разкрита арианската база в Сидонийския регион на червената планета. Кинсейт си поглед на часовника. Вече 3 часа следеше неотлъчно компютъра. Так му реши да остане още половин час, когато забеле за малка червена точица да трепка на екрана. С помощта на мишката Кинсет премести указателната стрелка върху точката и я натисна. На екрана се изписа кодово название – ТЛСАТА, преднас – ЧАИВАИЛА, Ариене КОРО. Названието съдържаше цялата необходима информация. Първо, обектът бе дело на човешки ръце, поточно без пътник. Второ, имаше цивилно предназначение и бе финансирано от частна организация. Трето, беше изстрелян от Ариане, Европейския космически консорциум или по-точно от тяхната стартова площадка на остров Коро, Френска двияна. Но Кинсет продължаваше да се рови из информацията. Остана изненадан. Когато откри, че спътникът е бил изстрелян само преди два дни, но беше засечен от ОСС, защото се намираше в спадаща орбита, което също изглеждаше странно. Никой не би изстрелял спътник само за два дни полет, освен ако не му е поставил строго определена задача и в хода на изпълнението и спътникът е изгубил нужната височина, в резултат от грешка или непланиран инцидент. Кинсет продължи да следи спадането на орбитата върху екрана. Съдейки по информацията, само след 8 минутите лса щеше да навлезе в горните слоеве на атмосферата. Няколко секунди Кинсейт разглежда напрегнато точката, след това извика под нея малък прозорец, който показваше позицията й спрямо Земята. В момента спътникът преминаваше на Тихия океан, в посока към Южна Америка. Кинсейт вдигна телефона и поиска да го свържат с дежурния в космическия център. Полковник Уилис, представи се отсреща механичен глас, прекаран през кодиращото устройство. Полковник, с вас говори Лари Кинсейт от ръпа. От известно време слейте с пътник ЛСАТА, за който получавам ваша информация. Определили ли сте предполагаемото му място на падане, изчакайте само минутка. Отвърна Уилис, в момента хората ми работят върху това. Кинсейд знаеше, че в космическия център разделят орбиталните тела на четири категории. Първата беше – познати обекти в стабилна орбита като спътници или останки от предишни космически експедиции. Всяко подобно тяло разполагаше сличен идентификационен код и информацията за него се съдържаше в компютрите на центъра. По настоящем съществуваха приблизително 8500 каталогизирани предмети в постоянна орбита които се следяха от космическия център. Втората категория бяха познати обекти с променяща се орбита, най-често по решение на корпорацията или страната, която ги бе изстреляла. Третата беше на обекти в спадаща орбита и именно нея разглеждаше в момента Кинсейт. Когато някое орбително тяло изпаднеше в такава орбита, от центъра назначаваха група за определяне на ПМП. Предполагаемо място на падане, която да следи евентуалните изменения в полета и да прогнозира района на сблъсък с земната повърхност. Четвъртата категория включваше новоизстрелени обекти, които все още нямаха собствен код. Каква е причината за бързия спад на орбитата? Попита Кинсейт, вероятно така е планирано предварително, отвърна Уилис. Защо? За да го приберат. По каква друга причина? Кинсет се подразни от самоувереното държане на Уилис, но преди да му отвърне, полковникът вече разполагаше с нужната информация – обектът ще падне в западните райони на Бразилия. Ще получим поточни координати след приземяването, но със сигурност може да се каже, че все още е под контрол и снижаването на орбитата е управляемо. Кинсек продължи да следи точката, която вече бе достигнала очертанията на Южна Америка. Внезапно тя изчезна, падна. Обяви равнодушно Уилис: Добре, че не засегна някое селище. Вероятно е паднал в джунглата, отбеляза Кинсейт, който вече разглеждаше оголемената карта на района. Беше в западните краища на дъждовната тропическа гора. Можете ли да проследите обратно в орбитата на спътника? Искам да знам дали е бил в близост с орбитата на кораба Майка или с шестия. Хищен нокът момент произнесе Уилис. След по малко от минута имаше отговор – не, не се е доближавал. Най-близката точка е 1500 км от кораба Майка, разбрано, кимна на мръщено Кинсейт, изпратете ми цялата информация. Известно време остана неподвижен, вренчил поглед в компютърния екран. След това го изчисти и въведе достъп до Интерлинг – компютърната система за свръзка на Американското министерство на отбраната. Тук провери електронната си поща, беше празна, отвори личната си страница и прочете още веднъж съобщението с тридневна давност. Беше съвсем кратко, следи информацията от ОССН 0912. Локално време. Яков, Кинсейт натисна бутона за отговор и написа: Яков. Информацията проследена. Наблюдавах падането на ТЛСРТ. Това ли трябваше да видя? Кинсейт, Кинсейт спрати писмото и зачека. Само след 10 секунди компютърът го извести, че има отговор. Ала, когато отвори електронната котия, откри, че това е собственото му недоставено писмо. Поля волите, изруга той и прекъсна връзката си с Интерлинг. Отпусна се назад в отюла и загледа картата на екрана. След няколко минути отново се захвана за работа. Трети, къде всъщност отиваме, обърна се към Руис мъжът, който следеше дълбочината. Вече почти цял ден на експедицията следваше този образъл с растително стречен ръкав, и човекът изглеждаше обезпокоен. Руис пък не откъсваше поглед от слънцето, разтревожен, че не се движат в посоката, в която би не зная къде иска да отиде американецът, рече той. Стоеше изправен на покрива на кабината, докато пробнивата речна лодка се провираше между клоните, оставяйки зад себе си черни облаци дим. От всички на борда само Руис познаваше горната част на Амазонка. Останалите бяха селени, наеки от него поръчка на американеца. Руис бе жилест мъж на средна възраст, в черна, но вече прошарена на слепоочията коса. Носеше избели панталони и зеленикава риза, а на пояса си бе привързал мачете. Пистолетът в масивния, кожен кобур, гушяпаше по бедрото всеки път, когато пристъпваше. Макар не веднъж да бе кръстосвал горното течение на Амазонка, Руис идваше за първи път по тези места. Всъщност, нищо необичайно, като се имаше предвид, че до реката достигаха близо 1100 притоци, 17 от тях с дължина над 1500 км. Не знаеше само как ще продължат нататък, тъй като съвсем скоро щяха да достигнат чапада до Спаресис, първия от източните склонове, водещи към високите Анги. Лодката не беше в състояние да преодолее тесните потоци, праговете и водопадите, които щяха да срещнат там. Беше изненадан, че по притока все още може да се плава. Река Амазонка беше наблизо 1500 км за тях, при итакуатиара. За да стигнат до тук, първо поеха срещу течението на Мадейра, след това смениха няколко притока. Бяха се запознали с американеца в Вилхена, главния град на Токашния район, но всъщност малко градче на брега на реката. Няколко едри банкноти се оказаха достатъчни, Руис да склони на пътешествието, което в началото ги отведе на юг от града, но после продължиха в западна посока по притоци, които ставаха все по-тесни и плитки, в тунел от грамадни дървета, чието корони се събираха високо над тях. Дъното на лодката потъваше само на половин метър, но през последните няколко часа разстоянието между кила и дъното на реката се бе скъсило от безопасните метър и половина до тревожните 90 сантиметра. На няколко пъти се наложи да я изтеглят, за да преминат през падналите напреко на реката прогнили дънери. Руис погледна през Рамо, Харисън, американецът, разглеждаше картата и се почесваше замислено. Руис пусна крака от покрива на рубката и скочи на палубата до него. Когато заговори, се стараеше другите да не ги чуват, мога ли да ви помогна с нещо. Харисън завъртя лениво глава, беше едър, възпален мъж, привикнал към градския живот. Руис бе от друга порода, един от малцината, които си изкарваха прехраната по горната част на Амазонка. Занимаваше се с търговия с пограничните постове, понякога водеше различни научни експедиции или ловеше редки птици, за да ги продава на черния пазар. При случай дори прескачаше отвъд границата, в андите, за да задигне някоя антика от древните планински селища. Не, посоката е правилна. И къде отиваме? По любопитство Руис. Харисън не отговори, американецът бе пестелив на сведения за себе си. При запознанството бе промърморил, че работи в някакъв университет в Штатите. За Руис поважното бе, че плащаше добре. Когато се качваха в лодката, накара да донесат и завържат на задната палуба няколко пластмасови контейнера. Руис така и не може да разбере какво има вътре. Търсе едно нещо, промърмори Харисън, бих могъл да ви помогна, ако знаех какво по-точно ви интересува. Аймарите, произнесе кратко Харисън. Не без усилие Руис успя да запази спокойствие, аймарите са само легенда. Измрели са отдавна, мисля, че са живи, настояваше Харисън, сеньор, останките на Тиохуанако, където са живели аймарите, се намират в Боливия. На стотици километри от тук и надалеч по голяма надморска височина. Никога не ще ги стигнем с лодка. Руис говореше малко поразпалено от обичайното, но това се дължеше до някъде и на факта, че в него отново се бе пробудил някогашният младеж, откърмен с чудати истории за тази легендарна страна, които обичаше да му разказва дядо му. Истории за изгубени в джунглата селища, за градове от злато, за 30 метрови змии и племена са странни обичаи, защо тия Хуана Гол е изникнал от тей внезапно, попита Харисън, сякаш разговаряше с себе си. И защо Аймарите са изчезнали? Руис бе чувал различни истории, посветени на двете събития – Контик и Виракуча, произнесе лаконично той. Харисън млъкна и го погледна внимателно, да. В легендата се казва, че някакъв непознат бял мъж основал града. Твърди се още, че идвал от Египет. Йоргенсон дори преплава с лодка от Тръстика през океана, за да докаже, че морското пътешествие от Африка до Южна Америка е било възможно в онези времена. Търсеше обяснение за сходството между египетските пирамиди и тази в Тиахуанако. И не само това, продължи, сякаш четеше лекция, американецът, порано пак Йоргенсон построи сало от балсамово дърво, нарече го кон Тики и прекуси Пасифика от Чили до югозападните острови. В потвърждение на теорията си, че южноамериканци са заселили тихоокеанските острови. В началото дори му се присмиваха, но сега, след като научихме за ирлианците, няма съмнение, че е съществувала пряка връзка между отделните ранни цивилизации на Земята. В действителност, норвежкият етнограф и археолог Турхайердъл плава на Сала, кон -Тики, през 1947, от Перу до Полинезия. По-късно, Г. Страстикова лодка, Ра, изминава разстоянието от Египет до островите на Централна Америка. През 1977 Г, предприема пътешествие Страстиковата лодка, Тигрис, по маршрута, Елкурна, Ирак, Остието на Инд, Джибути, Барет. Руис беше заинтригуван, беше чел във вестниците за пришелците и имаше известна представа за онова, което говореше американецът, Йоргенсон сега е в Тукуме, на брега на Перу. Казват, че извършвал разкопки край тамошните пирамиди, така е, Кимна Харисън, малко изненаданото от на събеседника си. Теориите му намират все повече поддръжници, след като знаем, че Атлантида наистина е съществувала. Бил е прав, а враговете му се оказаха глупаци. Да не би контик и вирако, да е дошъл от Атлантида, попита Руис, напълно възможно. Но докато други се ровят из египетските пирамиди, аз реших да потърся истината тук, в джунглите на Амазонка. Според мен, не Тукуме, а Тиахуанако е ключът. Някога Тиахуанако е бил процъфтяващ град, разположен в планината, на височина 4000 метра. В центъра му се издига пирамида, чиято основа е точно 210 метра, а височината й е 90 метра. Градът е бил столица на могъща империя, обхващаща района който сега прекусяваме, и простираща се чак до бреговете на Тихия океан. Но когато през 1200 те империята на имките се разширила до тази страна, градът бил изоставен, а от Великата империя нямало и следа. Народът ти се стопил безследно. Според мен, е отишъл в джунглата, защо, Попита Руис, защо са отишли в джунглата или защо са изоставили града, отвърна с въпрос, Харисън, но не изчака да чуе отговора, случило им се е нещо страшно. Трябва да е било наистина потресаващо, за да ги накара да напуснат този великолепен град. А защо са избрали джунглата, Харисън махна с ръка в кръг. Къде другаде да се скрият, от какво да се скрият, точно това ще узнаем, ако открие маймарите. Ясно е, че е било нещо ужасяващо, значи смятате, че потомците на някогашните жители на Тиахуанако са още живи, натрупани са многобройни сведения от различни пътешественици за странно племе, обитаващо един от притоците на Амазонка. Племе от бели хора. За мен това означава, че те са потомците на Виракуча. Руис потърка брадичка с опакото на ръката си. И аз съм чувал разни истории, произнесе замислено той. Какви истории? Надигна се Харисън, за едно място. Много чудно местенце, където живеели бели хора, от много време насам, аймарите. За тяхното село, Руис свирамене, тези приказки се разправят само шепнешком. Наричат това място, мисията. Не съм срещал човек, който да е бил там. Това са само слухове. Говори се, че мястото било опасно и че всеки, който го види, е обречен да умре. Не зная къде се намира, някои твърдят, че е закътано в джунглата. Според други е на брега. Трети го описват по склоновете на андите, и каква е тази мисия, ами там обитава кон Тики. Богът на слънцето, друго, не зная какво друго, отвърна Руис и сведе глава. Беше заболне неволно ногти в дървения борт. След това се надигна и погледна напред. Струваше му се, че с всяка изминала секунда реката се стеснява. Сеньор, дайте да видя картата ви. Харисън му подаде с денатата карта и Руис я разгледа. Постави пръст на последния ориентир и описа приблизително 40 км в кръг от границата на Боливия и Бразилия. Ние сме някъде тук, той поклати глава, дебнат ни много опасности. Реката може да стане съвсем непроходима. А какво се таи в джунглата, трябва да се връщаме. От всичко на света Руис най-малко би желал да прекара нощта в джунглата, в компанията на един наивен американец и група улични главорези. Намираха се отвъдпределите на цивилизацията, може би дори извън границите на Бразилия, и Руис знаеше, че тук дегнат съвсем други опасности. Харисън търсеше легендарното племе на Аймарите, но по тези места обитаваха и други, не помалко прочути племена, на човекояци и овци на глави. Съвсем скоро реката ще се превърне в поток, продължи той, навлизаме в хълмиста земя. Ще започнат и прагове, трябва да се прибираме, Харисън гледаше право напред. Аз път чувствам, че сме на прав път, да се връщаме, сеньор, настоя Руис, след няколко часа ще се стъмни, продължаваме напред, докъдето можем, нареди Харисън. Той дръпна картата от ръцете на водача и посочи с пръст една точка малко по-назапад, на мисля, че аймарите живеят тук. Руис преха устник, но не каза нищо. Двигателят се закашля, но лодката продължаваше да пълзи срещу течението. След около половин час направиха остър завой и реката внезапно се стесни, а пътят им бе пресечен от паднало дърво. Кормчията изгаси двигателя. Руис реагира мигновено, уверен, че ги очаква засада. Измъкна пистолета и викна на хората си да бъдат наш трек. Оплашени очи претърсваха джунглата, очаквайки всеки миг да зърнат от отровни стрели, изстреляни от ловците на глави. Но нищо не се случи, как ти се струва, попита тихо Харисън, коленичил на покрива до Руис. Руис си помисли, че е излишно да си шепнат, след като бръмченето на двигателя отдавна е издало присъствието им на всеки, който би се навъртал по тези места. Но въпреки това не може да си наложи да отговори с нормален глас, не зная, сеньор. Той огледа дървото, беше отсечено и бутнато в реката. На брега имаше и други отсечени дървета, а зад тях се виждаше дим. Сред дърветата бе прокарана тясна пътека, май там наистина има сълце, дали не е на марите попита Харисън, наистина не зная. Отвърна Руис, макар според представите му да се намираха в земите на ловците на глави, можем ли да заобиколим дървото? Руис въздъхна, реката не случайно бе затворена. Въпреки това реши да погледне. Изправи се и даде знак на хората си да го последват. Приближи носа на лодката и погледна в реката. Водата бе тъмнокафява, дълбока само метър, метър и нещо. Той скочи от ниския борт и топлата вода го обгърна. Двамата, които бе избрал за помощници, пристъпваха неохотно от крак на крак. Напълно ги разбираше, в джунглата дебнаше смърт. Дъното на реката бе съвсем тинесто. Руис дигна пистолета пред себе си и закрачи напред. Стигнаха преградата. Руис пръв се изкатери по обрасия слияни дънер и се огледа. На отсрещния бряг на реката се гушеше малко селце, не повече от десетина колиби, сред наскоро разчистен участък. Не се мяркаше жива душа. В далечния край на селцето димеше изоставено огнище. Виждаха се и останките на няколко разрушени и изгорени колиби. Руис сва си вежди. Потокът край горния край на сълцето също беше блокиран. На какво ли се искали да попречат обитателите? Къде са сега и кой е разрушил колибите? Той даде знак да го последват, Прокръдна се по дънера и скочи на брега, където беше селото. Заобиколих разталаците и излезе на открито. Изведнъж долу остра, неприятна миризма, която го накара да спре. Не можеше да познае от какво е, но беше отвратителна. Отново закрачи предпазливо. Когато стигна по крайнините на сълцето, Руис надникна в огнището. Онова, което видя там, едва не го накара да повърне. Беше източникът на ужасната миризма. В огнището не бяха горели дървета, а човешки тела. Все още се виждаха уваглените им останки. Зад него селяците започнаха да се молят на глас. Дощя му се да се присъедини към тях. Той приближи най-близката колиба и отмести покривалото на вратата с дулото на пистолета си. Посрещна го същата отвратителна смат. Стените бяха опръскани с кръв, а на пода се въргаляше разкъсано тяло. Не можеше да определи причината за жестоките поражения по трупа, единственото разумно обяснение беше някакъв вид експлозия. Руис доближи следващата колиба, когато чу гласа на Харисън. Какво става? Не зная, сеньор, той се огледа. Харисън бе слязал на брега и вървеше към тях. Сбърчи недоволно нос. Какво мирише така от труповете? Посочи Руис, изгорени са. Американецът се огледа, какво ли е станало тук? Руис потрепери, усещаше, че го заводява непреодолим страх. Вече не даваше пукната пара за легенди и загадки. Той пъхна глава в отвора на колибата. Тук имаше цяло семейство. Всички бяха мъртви, покрити с корички за съхнала кръв. Този път Руис си наложи да ги разгледа повнимателно. Кръвта бе шуртяла от всякъде, от ноздрите, очите и ушите, от всички отвърстия. Там, където по кожата нямаше засъхнала кръв, се виждаха едри черни мехори и еленеещи язви. Той се извърна, Харисън гледаше през рамото му с врещени очи. Руис го сграбчи за ръката, сеньор, да се махаме от тук. Веднага, трябва да потърсим оцелелите. поклати глава Харисън, те са мъртви. Всичките, трябва да проверим и останалите колиби. Руис се намръщи недоволно. Е, добре, аз ще го направя. Вие се върнете на лодката. Но веднага, щом свърша, потегляме назад. Руис изтича при най-близката колиба. Беше празна. В Следващата имаше четири тела или по точно останките от тях сред купчина разлагаща се плът. Едва в третата откри жена, лежеше на пода, и когато се надвеси вътре, обърна лице към него. Очите й бяха по и зачервени, а от им, вместо сълзи, се стичаха кървави капки. Кожата й беше покрита с черни мехури, моля ви, проста на тя, помогнете ми. Руис прекрачи прага, макар всяка фибра от тялото му да крещеше, че трябва да бяга. Той коленичи до жената, лицето ѝ беше подпухнало, дишаше на пресеколки. Съдейки по вонята, тя се въргалеше в собствените си изпражнения. Неочаквано тя се пресегна и го сграбчи за яката на ризата. С изумителна сила жената се надигна към него. Остата й беше полуотворена, сякаш се готвеше да проговори, но вместо това отвътре бликна черно кървава маса и благодари в лицето и гърдите. Руис изпищи и я е блъсна с юмрук, но не може да се освободи от ръката й. Скочи и побегна към вратата, но жената продължаваше да виси на него. Руис сва дулото на пистолета в корема й и натисна спусъка. Изстреля целия пълнител, тялото й почти ве разкъсано на две, но ръката и така и не го пусна. Руис за покити безполезния пистолет, след това изхузи окървавената риза и я хвърли на пода, заедно с вкупчената в яката мъртвашка ръка. Побърза да изскочи навън и се втурна през глава към реката. Да се махаме, извика той на останалите, докато бършеше вонящата маса от лицето си, да изчезваме от тук. Четвърти. Седнал върху масивен каменен блок, Яков бе нагласил фенерчето така, че да узарява стената срещу него и в момента заснемаше систематично всичко, което бе изобразено там. Когато приключи и смути доволно, бръкна в чоба си и извади бележник и молив. В бележника бяха изрисувани всички познати старорунически знаци, със съответния им превод, направен от специалистите към четвърти отдел на руското МВР. Стъпка по стъпка Яков се зае да превежда символите от стената. Беше ужасно трудно, вероятно щеше да бъде невъзможно, ако той вече нямаше известна представа за какво се говори в надписа. Ставаше въпрос за хроники на империята или по-точно за края на историята на един народ. Тияхуанако е бил основан през 1700 г. преди Христа. В това бяха единодушни всички специалисти. Но когато през 13 век отне, Инките започнали да разширяват империята си и достигнали тези места. Те открили постеещи земи, лишени от човешко присъствие, а империята, простирала се в продължение на 2500 ни от Андите и Тихия океан до изворите на Амазонка, била изчезнала безследно. Какво се бе случило с този процъфтяващ някога народ? Въпрос, на който досега нито един учен не бе успял да даде отговор. Но ето, че благодарение на примитивния превод на надписа от стената, Яков вече разполагаше с отговора, макар да бе точно този, от който най-много се боеше. Имаше два символа, които бе виждали на други места, така че ги познаваше твърде добре. А значението им беше – черната смърт, дъждът чибаше просторната палуба на самолетоносаче и се стелеше като гъста завеса, която ограничаваше видимостта едва до десети на метра. Макар, че не можеше да види дори носа на кораба, Лиза Дънкън продължаваше да напрега очи, опитвайки се да зърне очертанията на вулканичните върхове на Великденския остров. Зад уватерната струя на «Джордж Вашингтон» се бяха подредили останалите кораби от оперативна група 78 В цялата си история флотата едва ли можеше да се похвали със събирането на оперативна група с по-голяма огнева мощ. Освен Вашингтон, който бе от клас «Нимиц», бяха включен два ракетоносни крайцера, три разрушителя, две фрегати и два товарни кораба. по океанската повърхност плаваха две штурмови подводници от клас «Лос-Анджелес», а високо над облаците кръжаха разузнавателни самолети. Именно една от тези подводници щеше да се приближи до защитното поле на острова и да пусне сонда. На борда на Вашингтон бяха разположени основните военновъздушни сили. Един ескадрон, самолета, Ф, Томкет, три ескадрона, самолета, Ф, А, Хорнет, 4 Е, Ч, Холкай, самолети за наблюдение, 10 товарни самолета с ЗЛБ, хеликоптери, Си Холк и Прауърс. Но Дънкън знаеше, че за момента цялата тази армада е безсилна срещу невидимото поле, Кели, прошепна тя, загледана в черното небе над нея, сякаш Рейнолц можеше да я чуе. Събитията от последните няколко седмици я бяха разтърсили и тя почувства остра болка от загубата на приятелите, с които бе преживела толкова много премеждия. Дълбоко в недрата на рано Као Кели Рейнолдс бе в плен на стража компютър. Всъщност, бе дошла тук по своя воля, в опит да спре Дънкън и Майк Търкот преди да осъществят плана си за разгром на флотилията на пришелците, госпожица Дънкан. Гласът я стресна. Знайше, че не е добре дошла на мостика, беше цивилна сред свикналите на дисциплина и ред военни и присъствието й може би ги дразнеше, да. Един млад бе застанал на няколко кратки зад нея, адмиралът иска да ви види в свързочната кабина. Излязоха през една врата отзад. Свързочната бе почти толкова просторна, колкото и мостикът, но беше оборудвана с най-различни уреди за връзка, най-вече системи за пряка сателитна комуникация. Адмирал Полдън, човекът, командвал последния безуспешен опит за штурм срещу острова, не изглеждаше в настроение и това бе напълно обяснимо. Дънкън знаеше от достоверни източници, че адмиралът е настоявал да получи разрешение за ядрена атака, но за сега в КАИ СПП се въздържаха от подобни драстични мерки, особено след като стражът на Великденския остров не предприемаше никакви агресивни действия. Дънкан кимна на адмирала, който в момента даваше заповеди на един от подчинените си. Веднага, щом приключи, той и направи знак да се отдалечат към празната предна част на стаята. Стражат проговори, бяха първите му думи. Агенцията за национална сигурност засече ново излъчване. До кого до стража на Марс. И имаше ли отговор да, Кимна отсечено адмиралът имаше Дънкан обмисли информацията с на лице. По няколко различни причини все още се пазеше в тайна ядрената атака срещу марсианската база, извършена в последните минути от живота на сондата, наблюдател. Една от причините бе фактът, че заповедта за атаката бе дадена от представител на САТАР, организация, за която и досега не знаеха почти нищо. На всичко отгоре, споменатото атомно устройство бе поставено на борда на сондата две години по-рано което означаваше, че организацията е била наясно саирианската заплаха далеч преди правителството на Съединените щати и е знаела за съществуването на базата, за която не са се досещали дори в НАСА. Друга причина бе разраствещото движение на прогресивистите, което разполагаше със свое лоби в правителството на САЩ и което смяташе, че разположението Потрано, Као Стреш, има неоценима стойност за цялото човечество. Също отредовете на прогресивистите бе дошла идеята, че изпревърващата атака срещу аирианския флот е нечовешки нечовешкият, за който не съществуват никакви разумни обяснения. Наложи се Майк Търкот, който бе очаквал да бъде посрещнат като герой за дръската операция срещу пришелците, да преглащат доста болезнени опреци за действията си. Интерпретациите на Нейбингър за чутото от компютъра в гробницата Циан Лин бяха посрещнати скептично, като се подчертаваше, че професорът така и не бе успял да се завърне невредим от китайската експедиция и научният свят разполагал единствено с свидетелствата на същия този търгот. Потопяването на американската атомна подводница от изтребителите ФУ се определяше като автоматична защитна реакция от страна на стража, както и стената, която сега се изправяше пред тях. В другия край на общественото мнение бяха изолационистите, които настояваха ООН да предприеме необходимите мерки за защита срещу нова потенциална заплаха. Дънкън смяташе, че действията им наподобяват поставянето на коркова тапа в бутилка, от която шампанското вече е излетяло. Китай бе изтеглил представителя си в ООН и бе на път да се затвори окончателно за обкръжаващия го свят. Фактът, че агенти на ООН и КИСПП бяха действали под прикритие дълбоко в територията на тази страна, само бе налил масло в огъня. От разузнаването пристигаха смущаващи съобщения за сражения и размирици в страната, за религиозни и етнически групи, използващи нестабилната политическа обстановка, за да постигнат отдавна мечтани цели. Докато разговаряше със съветниците в Вашингтон, Дънкан остана с впечатление, че до голяма степен причина за настоящите вълнения е пряката и косвена намеса на правителството в Тайван. Забравили доскорошната заплаха отвън, земните управници продължаваха да действат, движени единствено от егоистични цели и недълновидни подбуди. След завръщането си от Китай Търкот и бе разказал за разкритията в Руския четвърти отдел относно действията на СТАР и за това, че тази организация вероятно представлява една от двете връждуващи фракции на алианците. Още един проблем, който само повишаваше градуса на напрежението. Имаше толкова много парченца от мозайката, които Дънкан не знаеше къде да постави. Сведението за новата връзка между компютрите на Великденския остров и Марс бе като капак на всичко. Не можем ли да дешифрираме илианския код, попита тя, едва ли. Същият е, който използват, когато искат да се свържат помежду си, без да ги разбираме. Този път за нас няма нищо в двойчен код. Никакви съобщения за мир и любов, адмиралът чукна по екрана, разговарят помежду си с висока скорост и цялата информация е компресирана. Изглежда е доста по обем. Дънкън виждаше, че адмиралът е обезпокоен. Нямаха ни най-малка представа за мащабите на аирлиянските възможности. За да унищожат подводната база на изтребителите Фу в Тихия океан, се наложи да използват атомно оръжие. По същия начин бяха разрушили и футилията на аирлиянците край кораба «Майка». Но в нито един от двата случая противникът не бе получил възможност да покаже истинската си сила и такмо му това безпокоеше Адмирала. Като истински войник, той бе от хората, които предпочитат първо да стрелят, а после да мислят, а Спасия сигурно е оставил някой, който да се грижи за ранчото, подсмихна отсмихна се мрачно той, Или пък марсианският страж е оцелял и функционира самостоятелно, рече Дънкан. Поне им унищожихме корабите. Ох-ох! Въздъхна неуверено Адмиралът, каквото и да е онова на Марс. Той е оцеляло след почти директен ядрен удар. Какво е положението с «Спрингфилд»? Реши да смени темата дънкан, Няма ли да ви попречат климатичните условия, не и на подводницата? Адмиралът посочи една от таблата. Държим постоянна връзка с нея. Мислите ли, че планът ще успее? Адмирал Полдън дигна рамене. Скоро ще разберем. Не знаем още дали полето се простира и под вода. Във всеки случай, първо ще пратим сонда, подводната база на изтребителите Фу», едва ли има своя страж, произнесе замислено дънкан. по -дън не и обърна внимание, сондата е единствената ни възможност да видим какво става на острова, няма ли промяна в полето, попита по дън, вижте сама, адмиралът и подаде няколко сателитни снимки. Посочи и дози на червени точки в долния ляв ъгъл. Това е моят флот. Пръстът му се премести върху един черен кръг, в сравнение с който могъщата армада изглеждаше като пасаж от древни рибки. Ето го си ловия щит. Нищо не може да проникне през него. От Анна се опитаха с целият спектър отлъчения. Този проклят компютър крие нещо от нас и колкото по-дълго седим тук и чакаме, толкова по-неприятна ще бъде изненадата. Госпожо, извика някой от входа на кабината да, Дънкан се извърна. От агенцията съобщиха, че се засекли нелегално проникване в интерлинко от този район през съдком. Проследили са пътя на сигнала и смятат, че първоисточникът се намира на Великденския остров. Вероятно е била използвана апаратурата, която оставихме в галерията. От колко време е в мрежата, попита тя, почти цял ден, и чак сега ми го казвате. Незабавно прекъснете връзката с пътника, не. Чакайте, спряй Адмирал Полдън, съдкома единствената ни връзка с щаба. Адмирале, нима ще оставите стража да проникне в интерлинг и оттам в интернет. Какво, според вас, може да търси там, нямам представа. Отвърна сковано Полдан. Аз също нямам представа. Рече Дънкан и пристъпи към офицера, който се издигаше с цяла глава над нея. Но искрено ви препоръчвам да прекъснете незабавно връзката, преди стражат да е открила нова. Което търси, ако вече не го е сторил. Освен, добави тя, ако нямате някаква съществена причина да позволите на компютъра на пришелците да се рови в интерлинг. Какво ще заповядате, Адмирале? Полдания Полда не е погледна и бавно кимна. Добре. Ще се свържа с АНС и ще им кажа да изключат спътниковата връзка. Вече много дни непознатият не безменял позицията си, овид в топлия. Арктически спален чувал и покрит с бял маскировачно платнище. За скривалище бе избрал тясна ниша в основата на обветрен бор, чието гъсти, покрити с сняг, клони осигуряваха чудесно прикритие срещу въздушно наблюдение. Беше валял нощи, макар че бе все още разгара на лятото и причината бе в географското положение. Намираше се в най-северната част на Нова Земя, острова, който разделяше Баренцово от Карско море. Северната извивка на острова проникваше в самия Ледовит океан. Най-близкият град бе Архангелск и до него по права линия имаше около 800 км. Океанът, заобикалящ острова, бе покрит след през цялата година. Времето бе непредсказуемо, бурите бушуваха често и траеха по цяла седмица. В продължение на много години значителна част от острова бе използвана от съветското правителство като полигон за ядрени изпитания. Този факт почти изключваше възможността някой да стигне до тук по суша. Имаше само два възможни пътя, по въздух с или след доразбивът по повода. Непознатият бе избрал за своя пост стръмния склон на невисока планина, откъдето се виждаше като надуан самолетната площадка и сгушените край нея постройки. Подалеч, докъдето стигаше погледът, се виждаше само замръзналата повърхност на океана. Той чу приближаването на другия доста преди да го види. Проправяше си път през гъстата гора, но се придвижваше бавно и мъчително заради дълбокия сняг. Непознатият на не помръдна, дори когато другият спря пред него и се опле на щеките си, изпускайки грамадни облаци от пара. Аз съм Гергор, произнесе кратко той. Но си пое и кимна, Коридан, представи се той, как мина пътуването, трудничко беше. Гергор кимна и посочи базата долу, за това се я разположили тук, не като американците. Тяхната зона 51 е в центъра на страната. Всеки може да отскочи там за уикенда. Мъда, дотук малцина биха отскочили, призна Коридан, почини си малко, подкани го Гергор. Вместо да го послуша, Коридан извади завързан на шнур бинокъл и го постави пред очите си. След това огледа базата, каква е числеността на персонала 40 души, охрана половината от тях. Другите са учени. Тук е сърцевината на четвърти отдел, изглежда по-малка, отколкото предполагах, отбеляза Коридан, защото останалата част е разположена под земята. Тези постройки са помещенията на охраната и обслужващия персонал. В фонази сива бетонна сграда има асансьори за домните нива. Коридан свали бинокъла, разкривайки очи, които бяха като тези на Гергор. С издължени, тъмночервени зеници, на фона на алените, изпълващи целите очи и риси. Косата му бе късо подстригана и снежно бяла. Кожата му бе съвсем бледа, а ние сме само двама, произнесе Коридан. Наведе се и си свали раницата, не се безпокой. Разполага в дълги години за подготовка. Двама сме достатъчно. Няколко минути поседяха в мълчание, докато Коридан си поеме дъх. Време е. Гергоро отмести маскировачното платнище и разчисти снега. Изправи се и заслиза надолу по склона. Коридън дигна раницата и го последва. Какво смяташ да правиш? Попита той, да позваниш на вратата. В известен смисъл. Гергор извади малък черен прекъсвач от вътрешния джоб на анорака си. Защо да не позваним? Той натисна първото копче на уреда. Коридън се олюля от страшната експлозия, вдигнала във въздуха всички наземни сгради. Когато димат се разсея, оказа се, че само сивата бетон на сграда е оцеляла. Какво беше това, нали ти казах? Че с дълги години за подготовка, отвърна Гергор, без да забави крачка, звъннах им, да знаят, че идваме. Не вярвам, че веднага ще ни отворят и за това се погрижих сам да си отволя вратата. Той натисна втория бутон на прекъсвача. Стоманената врата в отсамната стена на бетонната сграда изхвърча стрясък. Гергор махна на коридън да го последва. В дъното на коридора имаше втора стоманена врата, този път двойна. Над нея бе поставена наблюдателна камера и сигнална лампа, която мигаше в тревожно червено. Вратите са с дъбелина 15 см, поясни гергор. Докато се приближаваха, шахтата е дълбока 800 метра. По цялата й дължина са заложени взривни устройства, които се задействат при тревога и са в състояние да прекъснат връзката до подземната част на базата. Той се усмихна, разкривайки два реда равни, бели зъби, естествено. Аз обезвредих устройствата още преди много години. Предполагам, че сега някой натиска отчаяно копчето и се чуди, защо всичко не е хаврътнало във въздуха, вероятно и долу има постове. Има. Но скоро ще са мъртви, рече Гергор. Той приближи вентилационната шахта и дръпна металната вратичка. След това извади от джоба си стъклено топче, в което се поклащаше тъмнозеленикава течност, и го пусна вътре, ще ни отнеме по малко от минута. След секунди в шахтата отекнаха болезнени писъци, толкова ужасяващи, че буквално сме разяваха кръвта. Както беше обещал Гергор, само след минута се възцари тишина. Как ще се спуснем? Попита Коридан, с асансьора, обясни Гергор и натисна друго копче на прекъсвача. Вратите се плъзнаха в страни, безопасно ли е? Точка. Гергор пристъпи в кабината и Коридан го последва, вече е безопасно, обясни Гергор, докато се носеха надолу. Асанциурът спря, но Гергур не бързаше да отваля вратите. Изчака, следейки циферблата, докато се увери, че и последните остатъци от газ са се разсеяли. Едва тогава натисна копчето за отваряне, това е Антарктида. Търг над надрамото на пилота през предното стъкло. Тъмни, покрити с сняг върхове и ледове, които стърчаха над облаците. Понасам насам без замръзналият океан, ще следваме бреговата линия докато приближим базата «Скорпион». Едва тогава ще свием навътре. Разполагаха с точното местоположение на базата на СТР, благодарение на няколко полета на автоматични разузнавателни самолети. Знаеха също така, че при атаката на истребителя Фу» е била разтопена част от ледената покривка над станцията. Невъзможно беше да се прецени от снимките дали самата база е пострадала. Флотата беше изпратила малка инженерна група на място, която потвърди, че входът към базата е бил разрушен. Веднага бяха започнали разчестването, но дебелината на ледения пласт надхвърляше 3 км. Докато продължаваха да следват южна посока, търкот разгледа картата. В от тях се простираше Адмиралтейската планинска верига, която плавно извиваше на север, а бреговата линия я следваше. Но нататък вече беше море Рос. Точно отпред, стърчеща над облаците, се виждаше самотна планина. Планина Еребус, всъщност представляваше остров извън пределите на континента, остров Рос. Търкот знаеше, че на отсрещния изклон е разположена най-голямата станция в Антарктида, Макмърдо. Но те продължиха навътре в континента и бързо се отдалечаваха от станцията. Висока е 3794 ма и е действащ вулкан бърет. Търкут погледна през рамо. В задната част на Оспрея бяха насядали командосите от специалната група, която му бяха изпратили. Нямаха представа какво може да ги чака в Скорпион, и затова Търкут се бе постарал да бъдат добре екипирани. Оспреят бе самолет с подвижни крила, който можеше да излита и каца като хеликоптер. На известно разстояние ги следваше още един «Оспрей», на борда на който бе натоварен в съдеход и пътуваше отряд инженери от ВВС. Склоновете на Airbus се приближаваха и носът на самолета бавно се издигна нагоре. Пилотът искаше да е сигурен, че между тях и планината има достатъчно безопасно разстояние. Инженерите са монтирали сигнален радиофър в района на «Скорпион», обясни пилотът. Като посочи таблото, остават ни още два часа полет. Той завъртя штурвала и машината поела вътре към континента. След като пресякоха планинската верига, пред тях се ширна безкрайна ледена равнина. Ей, капитане, повика го радистът, има съобщение за вас. Слушам, кимна Търкут, отлиза Дънкан на борда на Джордж Вашингтон. Казва, че има радиообмен между стража от Великденския остров и Марс, и в двете посоки, или, попита Търкут. И в двете, потвърди радистът, освен това стражът от острова за известно време промикнал през Интерлинг в интернет. Вече са прекъснали връзката. Чудесно, въздъхна Търкот. Той се върна при командосите и се отпусна на една от седелките. Изпитваше невероятна умора, откакто се бе прибрал на земята, след разгрома на Ирлианския флот, бе летял до Вашингтон за няколко поредни доклада и едва накрая намери два свободни дни, за да посети Дънкън във вилата. А ето, че сега го чакаха нови изпитания. Все пак бе оцелял. Даваше си сметка, че не всички бяха имали неговия късмет. Спомни си за полковник Костанов от четвърти отдел на руското МВР. Полковникът бе загинал на склона на Цянлин Лин, отблъствайки превъзхождащи го по численост китайски военни части. Питър Нейбингър също бе мъртъв, след катастрофата на неговия хеликоптер някъде във вътрешността на Китай. Кели Рейнолдс бе останала в плен на стража от Великденския остров и от тогава от нея нямаше никаква вест. Фонсек доживяваше последните си дни в болницата на авиобазата Нелис. От първоначалната група, участвала в разкриването на тайната на мистериозната база, само той и Дъмкън бяха останали да се борят. И съдейки по съобщението на Лиза, борбата продължаваше. Кинсет захвърли недоволно снимките. Където и да бе паднал ТЛСХТ, Нямаше да го открия по този начин. Района, който без аснел спътникът по негова заръка, представляваше гъста и непроходима джунгла. Дори термодетектори и инфрачервени изображения едва ли щяха да помогнат за намирането на вече истина окъсметал. Трябваше да признае, че тъласета е погълнат безвъзвратно от джунглата. Компютърът на Кинсейт из списока той нетърпеливо провери пощата, надявайки се да е поредното съобщение от Яков. Когато за първи път получи писмо с този подпис, той се свърза с Лиза Дънкан, за да узнае, че Яков работи в руския четвърти отдел. Лиза му разказа за героичната смърт в Китай на друг член на тази група, полковник Костанов, който по този начин помогнал на търкут и Нейбингър да се измъкнат от обкръжението. Тъкмо последната информация накара Кинсейт да се отнесе сериозно към писмото на Руснака. Дънкан бе на същото мнение, но този път писмото не беше от Яков, а от Чърел. Пращаха му исканата допълнителна информация за спътника. Той плъзна поглед по редовете. Тълсеята, изстрелян от Ариене, Европейския космически консорциум, по договор с частна фирма. Не бяха предоставени официални данни за спътника. Компанията, която го притежаваше, се наричаше «Земя без граници» и се занимаваше с минно геоложки проучвания, от което следваше, че спътникът би трябвало да е сооръжен със съответната изследователска апаратура. Едно обаче оставаше неизяснено, защо е трябвало да го свалят на Земята само след два дни полет. Той прегледа останалата част от доклада, съдържащ допълнителни сведения за «Земя без граници». Имаше нещо, което привлече вниманието му. В списъка на филиалите на «Земя без граници» се числеше и едно познато име – «Тералео». Същата компания, която бе открила рубинената сфера в подземната кухина при голямата цепнатина. Около десетина секунди Яков остана заслушен в статичния пукот, който идеше от слушалката, след това натисна копчето за прекъсване. Знаеше, че е набрал верния номер. Същия, който бе използвал през последните две десетилетия, но дори при третия опит се чуваше само шум. Никакъв сигнал, а през споменатите две десетилетия отсреща винаги вдигаха при второто позваняване. Ияков знаеше, че съществува само една причина да не му отговарят. Там нямаше живи хора. Иаков бе работил достатъчно дълго в разузнаването и често обичаше да повтаря, че подобно на дивите животни, Шпионите трябва да умеят светкавично да се нагъждат към промяната в обстановката. И макар умът му да отказваше да приеме онова, което бе станало, друга възможност просто нямаше. Той изключи телефона, прибра го и се заеда обмисля по си план. Пети, на, Спрингфилд, бяха чули всички ужасяващи подробности от последните минути на тяхната по сестрима, пасадена, потопена при атаката на, изтребителите в У. Нямаше човек от екипажа, който да не жадуваше за мъсти ако не беше изричната заповед, със сигурност пълначите биха предпочели да поставят в трабата истинско торпедо, вместо сондата, и да го изстрелят право в сърцето на Великденския остров. Сондата, морско око, бе пригодена за дистанционно управление и наблюдение и се използваше при научни и спасителни експедиции. За носител бе използвано леко модифицирано торпедо МК. Бяха запазили задвижващия механизъм и кабелната система за управление, но на мястото на демонтираната бойна глава бяха поставени камери и датчици. В момента Спрингфилд бе на дълбочина 60 метра и обикаляше по края на силовия щит, затварящ в себе си Великденския остров. Имаме директна връзка с Спрингфилд и чрез нея с морско око, докладва на Дънкан младият лейтенант, седнал при компютъра. Всеки момент ще изстрелят сондата, на какво разстояние ще се приближат, попита дънкан, дължината на управляващия кабел е 8 км. Ще изстрелят сондата на 2 км от външния периметър на щита. Така ще разполагат с достатъчна дължина. Спрингфилд ще остане наблизо, но ще поддържа минимален режим на работа на всички системи. Щитът няма ли да реагира на торпедото като на външна заплаха. Ще направим опит да прекараме торпедото с изключено захранване, на се Адмирал Полдън, едва след като преодолее си ловото поле, ще включим управлението и ще се огледаме, две минути до контакт с полето, обяви лейтенантът. Дънкън се загледа в изображението на щита. След последната атака на Адмирала стражът го бе направил непрозрачен. Преди това полето бе съвсем невидимо за невъоръженото човешко око. Според догадките на някои от учените към КИСПП, щитът представляваше мощно електромагнитно поле, подобно на онова, което използваха скакалците, малките атмосферни летателни съдове от зона 51, дадоха старт, извика развълнувано лейтенантът, торпедото излетя от отвора на тръбата сред гезер от сгъстен въздух. Около 200 метра то следва права линия, след което изви ляво и се приближи към щита. На стотина метра от външния му периметр, електрическият мотор на торпедото огъсна. Металното тяло продължи напред по инерция, лейтенантът погледна за кратко към електронния часовник. Морско око, проникна в полето. На борда на Спрингфилд, капитан Форстер също току-що бе информиран за местонахождението на торпедото, сонар. Засичате ли нещо, хидролокатор, БПР, нищо? Отвърна операторът от хидроакустичната станция, сякаш са хлопнали вратата след торпедото, значи полето блокира акустичните вълни. Кимна замислено Форстър, оръжия, добави той, всички оръжени постове заредени, Сър, разузнаване, 10 секунди до задействане на торпедото, Сър. Голяма група цели, обяви неочаквано операторът на Сонара, на около 300 метра, приближават се към нас, виждам ясно три обекта, потвърдиха от радара. Форстър се наведе към екрана. Картината му беше позната. Това са изтребители Фу, извика той, 200 метра, разузнаване, попита Форстър, морско око, включен. Още нямаме пълен контакт. Нужно ни е малко време, 150 метра. Докладваха от радара. Насочват се към нас по кабела. Сети се Форстър. Отрежете го. Бързо спрете енергозахранването. Навсякъде. Какво? Изтребители Фу. Дънкън бе изслушала размяната на информация между отделните звена на «Спрингфилд», преди връзката да бъде прекъсната. Мислех, че сме се справили с тях. Малките светещи сфери, известни от времето на Втората световна война като изтребители фу, бяха в действителност в очите и ушите на стража. Можеха да се движат с еднаква скорост както по въздуха, така и във водата. Едно мускулче не спираше да тръпти върху бузата на адмирал Полдън. Сигурен съм че ударихме право в базата им, нямаше и следа нещо да е оцеляло сред зрива. тогава тези са дошли от друго място, какво е положението с Спрингфилд, Попита Адмиралът, двигателите са спрени, подводницата потъва бавно, изтребителите фу, държат позиция между Спрингфилд и полето, надушил ние и изчаква да види какво ще предприемем, знае, че ни бива да удряме здраво, Дънкан си помисли, че последното заключение е твърде оптимистично, на каква дълбочина под Спрингфилд, е дъното, на 400 метра, сър. Адмиралът въздъхна, ще легнат на дъното и ще чакат и до кога, докато някой от вашите дебелоглави политици не разбере, че трябва най сетне да пръснем на хиляди парченца този гаден остров. И да унищожим, изтребителите фу, както постъпихме с предишните. Полесно е да се каже, отколкото да се направи, помисли си Дънкан, но запази коментара за себе си. Товарният отсекна, Оспрея, бе натъпкан с хора и екипировка. Когато се наклони напред, придържащите въжета се изпънаха като струни, за да не позволят на контейнерите да се преобърнат. Търкут се добре до пилотската кабина и подаде глава между седалките. Не беше особено трудно да се види къде точно е била разположена базата Скорпион. На около половин километър източно от мястото, където им предстояше да кацнат, ледената покривка бе разцепена и отгорена от нещо, което бе оставило изкуп с диаметър 400 метра. Пилотите вече се готвеха за кацане. Търк от погледна към площадката, представляваше тясна лента, разчистен и подравнен сняг, в страни се виждаха постройките, където бяха настанени военните инженери, по добре седнете и се закопчайте, предложи му пилота. Прелетяха над един с него ринс, завързано на кабината червено знаменце. По-нататък някой вече размахваше зелени сигнални флагчета. Търкот се върна на мястото си и се пристегна с колана, макар да не вярваше, че подобна предпазна мярка би му помогнала да оцелее, ако самолетът се запремята по пистата. През малкото кръгло прозорче се виждаше само бяла снежна равнина. Самолетът се снижи плавно и започна да намалява скорост. Когато кацна, Търкот забеляза, че снегоринен ги следва, влачеки отзад метална шейна. Пилотите изключиха двигателите и внезапно се възцари оглушителна тишина. Бяха привикнали с постоянния рев на моторите през 8-те часа след излитането от самолето носача. Стеги. Са изключено отопление. Температурата вътре започна бързо да спада. Търкот вдигна ципа на дебелото пухи нояке. Огледа дали багажът е прибран и чак тогава си сложи втория чиф тръкавици. Бяха ги снабдили със специални многопластови арктически дрехи с маскировачен цвят и полипропиленово бельо срещу телесната влага. Само обувките, макар обемисти и дебели, сякаш не бяха достатъчно топли. Всъщност, бяха същия модел, какъвто им бяха раздали по време на подготвителните арктически занятия в школата, преди близо 20 на години. Търкот с недоволство си помисли, че бюрократите в Пентагона са готови да отпуснат милиарди за нов самолет, но не биха дали пукната пара, за да бъдат на топло краката на обикновения войник. Задната рампа се отвори и през процепа на хувледения въщ вятър. Въздухът бе толкова студен, че кожата по лицето го заболя нетърпимо. Приведен напред срещу режещите студени пориви, Търкот скочи от рампата и се огледа. Снегоринът бе съвсем близо и той закръчи към него, като се стараеше да потисне треперенето си, добре дошли в ада, посрещна го шофьорът засмяно. Търкот не отговори, не можеше да откъсне поглед от грамадната цепнатина в леда, съвсем близо до пистата. Хората му вече товареха с нарежението в шейната, Руис си вдигна ципа, брътна в джоба и хвърли няколко сматкани банкноти на пода. Ръката на проститутката се стрелна и те изчезнаха под разхвърляните и дрехи. Дори не си бе направила труда да си свали полата по време на кракотрайната им страстна хватка, просто я бе запретнала нагоре. По тези диви места проституцията бе твърде далеч от представите за този древен занаят, макар да се намираха в Вилхена, главен град на район в западна Бразилия, с големината на щата Тексас. Бяха се върнали рано тази сутрин, след като цяла нощ си проправяха път през обраслите с растителност притоци на голямата река. Руис си слезе от каштурката, с от на отпробни лиш тайги и покрита с картон и примижа към якото слънце. Чувстваше се добре на открито, след дните, прекарани в вечния сумрак на гъстата джунгла. Ето те, къде си бил, извика му един от селяците, които бе най за последното пътешествие. Американецът иска да те види. Чакате в канцеларията на губернатора. Руис се намръщи, за какво съм му притребвал, откъде да знам. Точка. Руис се закрачи към къщата на губернатора, като се питаше какво ли още може да иска от него американецът. Полицаят, който дремеше на едно столче пред каралуката, дори не му обърна внимание. Руис влезе в прохладния коридор, пресече го и спря пред вратата на кабинета. Почука веднъж и без да чака покана, влезе. Харисън седеше на креслото срещу бюрото на губернатора, който въпреки високото си звание, всъщност бе дребен, болнав на вид мъж на средна възраст, чиято основна задача бе да следи за събирането на данъците, да прибира своя дял и да праща останалото надолу по реката. «Сеньор Авилон, Руис сведе почтително глава. Кажи му», извика Харисън. Руис погледна въпросително губернатора. Харисън скочи и го сграбчи за ръката. Кажи му какво си видял, но аз не, поде Руис, за селото. За мъртъвците, Харисън му са шераката, Господин Харисън ми разказа, че вчера сте открили някакво селце, където всички били мъртви. Намеси се губернаторът, така беше. Призна Руис, мъртвите индианци ли бяха, попита Авилон и Руис знаеше на къде бие, да, сеньор. Авилон разпери ръце и се попре на бюрото. Приятелю, много чудни неща се случват нагоре по реката. Ако ви разкаша дори половината от историите, които чувам всяка седмица, направо няма да ми повярвате, но това село, отново заговори Харисън. Губернаторът го прекъсна, всички са измрели, нали? Харисън кимна, значи нищо не мога да направя, но нали нещо е причинило смъртта им, разбира се, че трябва да има някаква причина, съгласи се Авилон, по тези места хората мрат като мухи. А сега, моля да ме извините. Чакаме и друга работа, разкажи му за мисията, не се предаваше Харисън. Авилун внезапно забрави, че има работа. В погледа му блесна любопитство и той вренчи очи в Руис, какво за мисията. Руис махна с ръка и си придаде глуповът изглед, не зная за какво говори, губернаторе. Авилун посочи вратата, господин Харисън, ще ви помоля да си вървите. Нямате повече работа тук, трябва да затворите реката, настояваше Харисън, не бива да позволявате на заразата да се разпространява, и без това никой не би отишъл нагоре. Освен глупаци като вас, озаби се губернаторът, трябва да поставите града под карантина, съжалявам, имам си други грижи. Ако обичате, Руис тръгна към вратата, като изтласкваше пред себе си протестиращия американец, защо нищо не иска да предприеме, попита Харисън. Когато се озоваха на улицата, защото не ги снята за хора. Обясни, Руис, какво искаш да кажеш? Ами, те са индианци. Туземци. Хора като губернатора най-често гледат на тях като на животни. Хич не го е еня, че са измрели. Но те са човешки същества. Руис дръпна американеца и го погледна в очите. Нищо не може да се направи. Той вдигна ръка и опря пръсти в слепо си. Усещаше яска, полусираща болка. Не. Тук грешиш, приятелю, поклати глава Харисън. Обърна се и за към реката, гледайте, слушайте и разберете, че краят на света наближава, гласът бе дълбок, басов, изпълнен с сила, твърде много са греховете на човечеството. Идва смъртта. народи ще се бият срещу народи. Страшна чуваще ще покуси мнозина и самолнези, които са запазили вярата, ще оцелеят, замикна стъпи тишина и след това гласът добави. Вярвате ли ми, вярваме, отвърнаха хорово стотици гласове. Вярвате ли ми, повтори мъжът, сякаш подлагаше на изпитание множеството пред подиума. Всички светлини бяха огасени, само един прожектор осветяваше екрана зад гърба на говорещия. Виждаше се голям жълт кръг с рисунка на земното кълбо в центъра. От земята излизаха светещи линии, които се протягаха към сребристите звезди и накрая се сливаха с външния кръг. В последно време този символ придобиваше все по-голяма популярност – знакът на прогресивистите, вярваме, извикаха присъстващите, всички бяха облечени еднакво, с кафяви панталони и ризи, нашият път е истинският. Нашият път е пътят на просвещението и бъдещето, продължи ораторът. Залата се намираше в самия център на Мелбърн, но вътрешността и наподобяваше мистичната обстановка на църквите от Американския юг, но той не е пътят на всички. В предната част на подиума бе изписано името на говорещия – водач Паркър. Беше човек с достойна осънка, имаше кадрави бели коси и аристократично лице – това е пътят, по който ще бъдат поведени избраните. На мен се падна честа да ви водя по него. Ако ми вярвате и ми се почините, аз ще ви спася от задаващия се мрак, вярваме ви, изкръща единодушно аудиторията, и ви се починяваме. Паркър снижи глас и заговори с поверителен тон, но вярата ви трябва да е непоклатима. Защото мракът ще погълне всички, които таят и капчица съмнение. Мракът ще погълне враговете на унези, които дойдоха от звездите, за да ни помогнат. Трябва да молим звездите да ни простят нашите грехове. Трябва да се пречистим от злото, преди да ни подадат ръка. Чувате ли ме? Чуваме. Невярващите ще бъдат изпепелени от лицето на земята. Само ние, истинските последователи на вярата, ще бъдем възнаградени за своята твърдост. Ще ни отведат от тук и ще ни дадат друг, по чист свят, където да заживаем в мир. Лицето на Паркър застина в мъчителна гримаса и за миг погледът му се заря нагоре. Той вдигна ръка към слепоочието си където внезапно бе изригнала остра, пулсираща болка, след това на лицето му се изписа блаженство, скоро ще преминем от думи към дела. «Трябва да сте готови, и инак мракът ще ви погълне», добави усмихнато той. На още много места по света, в подобни мрачни зали, проповедници произнасяха същите думи, нямаше и капчица съмнение, че следите са от катастрофа на американски хеликоптер. Китайският лейтенант виждаше ясно черния надпис US върху задната част на опешката. Той се изплъс срещу надписа: срещу чужденците, дръзнали да нарушат суверенитета на неговата родина. Прекалено дълго великите сили се отнасяха с пренебрежение към Китай. Макар, че родината му заслужаваше да бъде на върха, лейтенантът изрита едно метално парче, наведе се и надник на това, което бе останало от кабината огледа обстановката, пресегна се и дръпна бележника в кученените пръсти на мъртвеца. Без да обръща внимание на трупа, той прелисти първите страници. Забеляза рисунките и руническите знаци, но английските надписи не му говореха нищо. Това беше задача на хората от разузнаването. Единствената дума, която му се стори позната бе Цянлин, названието на гробницата, усквернено от чужденците. Той извика на радиста Младши сержантът дотича, понесъл на гърба си обемистата радиостанция. Лейтенантът влезе в контакт с вертолета, който ги бе оставил в този район. Нареди му да се върне и да ги вземе, тъй като разполагали с важни сведения за щаба, Руис се почеса между краката. От известно време го сърбяха тестисите. Не му беше за първи път да си има проблеми с тази част от анатомията. Досещаше се и за източника на неприятностите си. Проститутката му беше лепнала нещо. Той изпсува мъчително. Сърбежът се увеличаваше и нищо не му помагаше. Погледна си часовника, трябваше да потърси някакъв лек. Ру изтръдна към Вилхенската мисионерска болница. Доста помпозно название за няколкото колиби, построени от едната страна на католическата църква, където дори не разполагаха си истински лекар. В болницата работеха само монахини. Занимаваха се предимно с недохранени деца, но им се случваше да приемат и болни с тежки наранявания, ухапвания и каквото още можеше да поднесе джунглата. През целия ден пред входа на болницата се виеха дълги опешки. Някои бяха вървели много дни през джунглата, за да стигнат до тук. Руис се нареди на опешката. Младата сестра, която работеше в приемната, му зададе няколко въпроса. Лицето й не трепна, докато Руис и описваше подробно симптомите на венерическото си заболяване. Сестрата драсна нещо на една хартика и го прати при друга маса, където по възрастна монахиня подреждаше в метална котия блестящи игли. Сестрата погледна в бележката, изплъкна една спринцовка в таще с топла вода, след това изтегли съответното количество лекарство от една ампула на рафта. С опитни движения заби иглата в задника на Руис. После бързо я извади. Готово. Докато той се отдалечаваше, сестрата потопи отново спинцовката в таса изтегли боталото, за да я промие. След това погледна в бележката на следващия пациент, малко момче с инфектирана рана на ръката. Направи му инжекция със същата спринцовка и поглед на с уморени очи върволицата от хора. Очертаваше се тежка сутрин, Руис се върна при лодката, завързана на брега на реката и реши да подремне. Не се чувстваше никак добре и искрено се надяваше, че американецът няма никакви планове за днешния ден. Вероятно все още търсеше предавател, за да разкаже на света за трагедията с измрелите индианци. Руис тихичко се засмя, забеляза, че един от пластмасовите контейнери на американеца е изчезнал, но това не му направи впечатление. Сви се под сянката на кабината, дръпна пончето над главата си и потъна в неспокоен сън. Шести. Търкот стоеше на ръба на 6 метров кръг от флът на олед. Недалеч зад него ревяха двигателите на втория приземен Оспрей. Малко след това с над докара нова партида екипировка и наколци на военни инженери. Шефът на предишната група застана до търкот и се огледа. Беше пристигнал тук още преди 4 дни и кожата по лицето му бе изранена от студа и ледените къщета във вятъра. Точно пред тях, в центъра на благнатината. Ледът е бил разтупен, а след това замръзнал отново, оформяйки прозрачна повърхност. Виждате ли какви ги е свършил проклетият? Фу, заговори го инженерът. А какво е положението с базата? 2,5 км леден пласт е достатъчно солидна защита. Не сме напълно сигурни, но смятаме, че базата е съхранена в добро състояние. Той посочи в изглежда, фу, той е използвал някакъв вид оръжие. Дълбочината на отвора е 50 на метра, но пораженията от ударната вълна са доста по-големи, готов ли сте да слизаме, попита го Милър. Вместо отговор търкот прекрачи в клетката. Инженерът се присъедини към него и закачи една верига на мястото на вратата. Той даде знак с ръка и кранистът ги повдигна над отвора на шахтата. Започнаха да се спускат надолу, а металното въже на тавана на кабината се развиваше все по-бързо. Изминаха 15 минути преди да достигнат първата междинна платформа. Тук шахтата внезапно се разшири до кухина широка 9 метра и висока 12. Стените бяха от ослепително бял лед, който отразяваше многократно светлината на прожекторите. Търкут бе завладян от че е попаднал в някакъв приказен, вечно замръзнал свят. Двама души бяха клетнали до един калорифер и си играеха ръцете: Здрасти, капитане! Подвиг на им единият. Милър слезе от клетката и се насочи към втората шахта, в другия край на ледената кухина, където имаше идентична клетка. След още 10 минути спускане достигнаха втора междинна платформа, където процесът беше повторен, колко време ви остава, докато стигнете базата. Инженерът тупна търкот по рамото и го отведе при утъпкана на пътека, маркирана с пилони и въжета. От тук се виждаше добре отвора в леда, пробит от групата. Беше малко встрани от влагнатината, но продължаваше по тосте ъгъл надолу и излизаше под горната ледена плоча. На входа бе монтиран подвижен метален хангар. Чуваше се равномерен шум от няколко работещи генератора. Инженерът му отвори вратата и Търкот пристъпи вътре. Тук шумът рязко се усили. Инженерът си свали качулката. Аз съм капитан Милър, представи се той, майт Търкот. Вътре бе малко потопло. «Милър посочи човека, който работеше на нещо като сондъжна платформа. Хората ми работят от 4 дни без прекъсване. Наложи се да построим още три междинни платформи. Милър отведе търк от металните стълби за първата междинна платформа. Майк погледна надолу в широката 5 метра отвесна шахта. По една от стените и се спускаха няколко черни кабела. Само преди час достигнахме дълбочината на базата». Преминахме към хоризонтален изкоп и малко след това се озовахме в подземната кухина. Долу ни чакат. На платформата бе поставена стоманена клетка. Металните сондажи, които извършихме тази сутрин, сочат, че сме се озовали в непосредствена близост до базата, обясняваше Милър, докато се спускаха. Той поклати очудено глава, мисля си, какви невероятни усилия са полагали у нези момчета през 50-те, когато се строили станцията. Трябвало е да прокопаят достатъчно широк отвор, за да могат да изтеглят скакалците на повърхността. Опитахме се да открием първоначалната шахта, но всичко е било разрушено от ударната вълна при атаката и последващото разместване на ледените пластове. Търкот вече знаеше, че базата, Скорпион, е неразливна част от историята на зона 51, макар да се намираше на другия край на света. Когато хората от Меджик, открили кораба Майка в кухината в Невада, там имало само два скакалеца. Но затова това път край самия кораб намерили плочици с таруронически надписи, където се описвало точното местонахождение на останалите. В началото учените от Меджик не могли да разчитат надписите, но те били придружени с достатъчно подробни карти и схеми, които им помогнали да се ориентират. Периодът бил краят на Втората световна война и възможностите били доста ограничени. Все пак тогава вече било известно, че германците също правили опити да осъществят добре екипирана експедиция до ледения континент. Известно е, че нацистите вярвали в мита за тенствената земя Туле, вариант на легендата за Атлантида, според който обаче изчезналият континент се намирал на северния или на южния полюс. Така германците изпратили подводници и към двата полюса, но после войната взела лошо братки и експедициите били забравени. През 1946-та, веднага щом били осигурени достатъчно средства и ресурси, правителството на САЩ дало ход на операция – Далечен скок. Това била най-голямата експедиция, изпращана до Южния полюс. В хода на тази експедиция била проучена 60% от бреговата линия на Антарктида. Били заснети и картографирани близо половин милион квадратни километра Земя, където досъга не бил стъпвал човешки крак и всичко това, за да се прикрие истинската цел на експедицията, а именно да се открие илианското скривалище. Най-сетне, точно в средата на обширно и равно поле, изследователите се натъкнали на сигнали за масивни метални залежи под леда. Всичко това му бе разказал един от участниците в експедицията, фон Сейт, германец. Бивш нацист, който после бе станал член на «Меджик». Докато разглеждаше гладките стени на шахтата, Търкоци припомнил нова, което Фон Саек му бе описал за особеностите на ледения континент. В Антарктида на места ледената покривка достига 5 км дъбелина и е толкова тежка, че притиска лежащата отдолу земя до равнище под това на морето. Ако ледът бъде премахнат, континентът ще се издигне с няколко километра. Точка след няколко неуспешни опита едва през 1955-та, Меджик събрал достатъчно опит, за да се заеме с извличането на скакалците от кухината. Организирана била нова експедиция с кодовото название «Дълбоко замразяване» под ръководството на Адмирал Бърт. В хода на тази експедиция били построени пет станции по крайбрежието и още три във вътрешността. Първият самолет, който се приземил в зоната, където засекли наличие на метал – Определил точното местонахождение под Леда, но екипажът загинал при започналата внезапно буя. Базата, Скорпион, била деветата станция, изградена при операция, дълбоко замразяване, но съществуването и било запазено в строга тайна. Самият фон Сеек тя посетил през 1956, когато най-сетне проникнали в кухината под Леда. Вътре открили останалите седем ска калеца. Наложило се шафтата да бъде разширена до 12 метра в диаметър, а също да бъдат изградени общо 8 междийни платформи за повигането на скакалците. Не по-малък проблем било и транспортирането на летателните съдове през територията на щатите. Безброй инженерни предизвикателства в една епоха, когато техниката не разполагала с толкова могъщи средства. Но Фон му беше казал също така, че базата «Скорпион» била затворена веднага след изтеглянето на скакалците. Никой, поне от страна на «Меджик», не бе проявил интерес към съдбата и след приключване на операцията. Покъсно се разнесли слухове, че там се настанили представители на друга свръхсекретна организация «Сатара». Стигнахме четвърта платформа, обяви Милър, след като клетката опря върху ледената повърхност. Търкот се огледа, следващата шахта вече вървеше хоризонтално. На около 40 метра понататък в прокопания тунел, група работници ги очакваха край няколко землекотни машини. Мощни прожектори хвърляха ослепителни отблясъци от ласкавите стени. Милър го поведе в тунела. Междувременно клетката се издигна, за да вземе останалите барети и оръжието. Готови сме да продължим, когато кажете ким на Милър», ами, «Продължавайте», отвърна търкот. Милър даде знак и шумът от бурмашините премахна всякаква понататъчна възможност за разговор. След около минута воят на металните бурги и се снижи рязко. Един от мъжете, които надничаха към предната част, изтича при Милър, пробихме стената, извика той. Милър нареди на хората си да приберат машините и да се отдръпнат назад. Търкут се огледа дали баретите са готови и бавно приближи отвора. Докато вървеше, свали дебелата външна ръкавица и опре облечение си в тънката вълнена ръкавица пръстна с посъка на автомата. Отворът в леда бе широк метър и 20 и висок 90 см. Зад него имаше само непрогледен мрак. Търкот извади една запалителна ракета от раницата, дръпна връвчицата и я метна вътре. Внезапно блесналата светлина очерта очертаяра сред мрака. Търкот прекрачи през отвора, докъдето му стигаше погледът се виждаше само открито пространство, без никакви стени. Милър, извика той през рамо. Какво, можеш ли да ми осигуриш малко светлина, след минутка? Останалите барети един по един се пъхнаха през отвора и заеха кръгова позиция около търкот, шумът от стъпките им му някъде далеч. Зад гърба на Майк внезапно блесна силна светлина от прожектор която най-сетне прогони непрогледния мрак, Божитко, възкликна един от войниците. Лъчът светлина се протягаше на близо 800 метра, преди да опре в отсрещната стена. Подобно на детско градче, подреден върху ледения пот, малка група постройки се гушеха в центъра на кухината, на около 200 метра пред тях. Търкот даде знак на баретите да го последват и се отправи към най-близката сграда, Лиза Дънкан се притисна вязко в седелката. Когато катапултът дръпна корпуса на излитащия еча, Холкай надолу към палубната площадка. Носът на самолета се насочи към небето, машината подскочи, прелетя на дръба на площадката и изведнъж се издигна нагоре в дъжда. Без да губи време за ориентация, пилотът наклони самолета и поев южна посока. Дънкан погледна през рамо към отдалечеващия се, Джордж Вашингтон, чието надстройки вече се губеха в мъгливата пелена. Тя се облегна уморено назад, изпитваше леко огризение, задето не бе дочакала за връщането на Майтна, в Вашингтон, но и без това не я свърташе на едно място. Двамата можеха да се срещнат на Стенис, което плъваше край бреговете на Нова Зеландия, и оттам да планират следващата си стъпка, преди тя да продължи към Русия. Фактът, че все още имаше функциониращи изтребители фу, макар те да се придържаха към околностите на Великденския остров, беше достатъчно безпокоителен. Също колкото и новината за нахлуването на стража в Интерлинг и оттам в интернет, без някой от ане, да го забележи. Дори и беше малко трудно да повярва, че се е случило, можете ли да ме свържете с Агенцията за национална сигурност, Попита тя, разбира се, госпожо, отвърна пилотът. Докато чакаше връзката, тя почувства вибрации в левия си джоб. Извади сателитния телефон и го отвори Дънкан, доктор Дънкън, за мен не удоволствие да разговарям с вас. Дънкън правеше безуспешни опити да свърже гласа с познато лице. Номерът на сателитния и телефон бе секретен и само няколко души го знаеха. Представете се. Името ми няма никакво значение, доктор Дънкън. Абсолютно никакво. Такъв случай, предполагам, че няма за какво да разговарям с вас. Ако толкова държите на това, можете да ме наричате Харисън. И какво мога да направя за вас, господин Харисън, зная за изстрелването на сувалката? Защо, според вас, К.И.С.П.П. толкова бърза да си възвърне контрола над кораба майка? Това беше въпрос, който и Дънкън си задаваше. Там се крие опасност, подмет на Харисън. Каква опасност, същата, каквато и преди, рече Харисън, двигателят на кораба майка не бива да се включва, но нали рубинената сфера е разрушена. А смятате ли, че е била единствена? Дънкан отново нямаше отговор. Защо, според вас, КИСПП толкова бърза да си възвърне контрола над кораба майка, повтори въпроса си Харрисън. не зная, предаде се Дънкан, хайде, вие ми кажете, съществува план. Трябва да му се попречи чий план на Стража на компютъра на Аспасия. Има още много неща, които не знаете. Меджик не е открил в джамилта Стража компютър, който бяха докарали в Дълси. Откъде знаете, погледнете на Юг, доктор Дънкан. На Юг, ако откриете къде е бил Стражът, ще знаете истината и тя ще ви каже много неща. И откъде се е взел стражат от Дълси, няма много време. Задава се голяма опасност, повтори Харисън. Черната смърт се връща отново, за какво говорите? Кой сте вие, ще ви пратя доказателство. Но трябва да вземете мерки, преди да е станало късно. Нарушавам клетва, като говоря с вас, но ние също подценихме онова, което предстояше да се случи. Други се намесиха, кои сте, вие. За какво говорите, повтори възбудено дънкан, но връзката вече беше прекъсната. Трябва ли да убиваш, Попита челу. Лофа се в храста, зад който се спотайваше. Стара приятелко, няма те уча как да се ровиткаш из твоите гробници. Не ми казвай как да си върша работата. Нали поиска от мен и хората ми да открием това място? Ако искаш да знаеш какво има там, той посочи останките от американския хеликоптер. Ще се наложи хората ми да премахнат част от постовете. Няма да позволя повече убийства, и ще се чело, но в гласа и я нямаше предишната увереност. Даваше си сметка, че Лофа е прав. Той знаеше по-добре от нея как да се справи с ситуацията. Шумът от приближаващия се хеликоптер прекъсна беседата им, Лофа даде последни нареждания. Двама от хората му се изгубиха между дърветата. Единият в раницата си гранатомет. Лофа поведе останалите в обратна посока, близо до мястото, където двамата часови охраняваха хеликоптера. Челу ги последва, беше участвала в великия поход на Мао, сигурно можеше да повърви още малко, преди да удари последния ти час. Челу беше на 78 години и всеки ден от живота й бе оставил следа по лицето. Само очите й бяха ярки и блестящи, съвсем като на онова момиче, което с плам и неуморна вяра бе следвало тогава председателя Мао. Същите като на вече зялата жена, оглавила катедрата по археология към Пекинския университет. Но сега знаеше, че никога няма да се върне в Пекин. Дори тук, в далечните западни провинции, всички бяха чули за размириците край столицата и за студентските вълнения по улиците. Едва ли обаче този път всичко щеше да се размине, както през 1989. Не и когато изпитани бойци като лофа хващаха уражието. Да, всеки преживяваше своята метаморфоза. Луофа, някогашният бандит, се бе превърнал в партизанин, а Челу, видната столична професорка, сега бе никому неизвестна изследователка, може би дори търсена от властите. Мислите й бяха прекъснати от приглушен гръм. От засадата в близките храсти сред ослепителен блясък излетя ракета, издигна се нагоре и удари приближаващия се вертолет. Последва взрив. Кабината се преобърна, перките заораха в короните на дърветата и машината се стовари на земята. Лейтенантът от китайската армия и неговият свързочник се вренчиха в горящия хеликоптер, след като по команда се обърнаха и побягнаха в обратна посока. Точно към мястото, където ги очакваха хората на ЛОФА. И двамата бяха покосени от кратка автоматна стрелба. Всичко приключи за по-малко от 30 секунди. Чело бе виждала много насилие в живота си, но всеки път се изненадваше колко бързо настъпва смъртта. Често пъти при подобни случаи си бе задавала въпроса, защо жертвите, като тези двама войници, не бяха получили възможността да доживеят до дълбока старост като нея. Не знаеше дали става дума за сяпа случайност, или пък съществуваха някакви виши, предопределящи всичко сили. А може би и двете. Колкото по-дълго живееше, толкова повече осъзнаваше размерите на собственото си невежество. Откриването на извънземните артефакти в подземията на гробницата Цианли миналата седмица само потвърждаваше този неоспорим факт. За кой ли път цялата история на човечеството трябваше да бъде пренаписана отначало. Когато пристигна при разбития американски хеликоптер, Лофа вече я очакваше с бележник в ръка. Тя огледа един по един мъртъвците. Хубаво ще е да духнем по-скоро от тук, подмет на Лофа, като видя, че професорката се е зачела в бележника. Тя му посочи трупа на Нейбингър. Искам да погребете американеца. Той беше достоен човек. Благодарение на него узнахме тайната на Лин. Тя вдигна бележника пред очите на Лофа, побърка на старица. Промърмори недоволно старият ти приятел, но все пак нареди на хората си да изпълнят желанието й. Имаше една част от Кели Рейнуц, която все още и принадлежеше. Не беше голяма, но стигаше, за да съхрани собственото й аз. И това бе достатъчно, защото благодарение на нея, докато стражът преследваше една след друга своите цели, тя премести мислите си в друга посока. Телепатичната връзка с компютъра, както пръв бе открил Питър Нейбингър, беше като двупосочна магистрала. И докато стражът получаваше от нея всичко, което го интересуваше, Кели също можеше да надзърне тук и там, макар и със значителни усилия, тя видя върволица от мъже, които опъваха плетени въжета. Видя и жени, застанали между мъжете и обекта, който теглеха. Върху подредените, гладко обелени трупи, се плъзгаше грамадна каменна статуя, издявана от ръцете на хората. Моаи, наричаха своя остров Рапа-Нуи. Много по-късно муяците от западната цивилизация щяха да го кръстят Великденския остров. Девет-десетонният камък, който теглеха, вече наподобяваше издължено лице, с големи, провиснали уши. Бяха го изтръгнали от склона на Рано-Рарако, един от двата вулкана на острова. Вторият вулкан, Рано Као, бе забранено място. Можеха да се качват само до селцето Орунго, за да поднасят почита си на боговете. Също там всяка година се провеждаше празника на човека-птица, когато младежи от целия остров се спускаха до брега на океана, скачаха в разпенените води и плуваха до малкия остров Мото Нуи. Първият, който се завърнеше с яйца от морска рибарка, биваше обявяван за човека-птица на следващата година. Кели чуваше ясно на певните подвиквания на мъжете, които тегляха камъка. Крайната им цел беше на няколко километра по нататък, на самата брегова линия, където щяха да поставят статуята на земята и да я обърнат с намръщено лице към морето. Сега вече Кели разбираше смисъла на тези статуи. Знаеше защо хората от острова са полагали такива наимоверни усилия да ги изделат и да ги преместят до брега на океана. Те бяха предупреждение към неканени гости, никога да не стъпват на острова. Някой е бил тук съвсем скоро, търкот дигна замръзнала чашка с кафе от масата и е обърна наопаки. Отдолу беше щампована датата на производството – 1996-30 години, след като «Меджик» бе затворил станцията. В помещението също така беше монтирана свръхмодерна комуникационна апаратура за сателитна връзка който и да е бил, вече си е отишъл, отбеляза капитан Милър, вероятно е знаел за атаката на изтребителите фу. Точка, Търкот излезе от стаята и продължи нататък по коридора. Бутна една врата, прекрачи прага и замръзна, потресен от гледката. В просторната стая имаше десетина изправени вертикално прозрачни цилиндри, пълни с кехлибарена течност. Сети се къде бе виждал нещо подобно, на най-долния етаж на биолабораторията в Дълси. Той се приближи до един от цилиндрите. Вътре тъмнееше нещо. Приличаше на човешко тяло. С празноцветни тръби влизаха отгоре, други излизаха от долния край на цилиндъра. Търкот свали ръкавицата си и докосна стъклото. Беше съвсем студено, течността вътре вероятно бе замръзнала. Какво е това, мътните го взели, попита Милър. Сътъя аръ? Отговори кратко Търкот, какво искаш да кажеш, мисля, че от тук са получавали свежи попълнения. С помощта на очилата за нощно виждане, Толанд продължаваше да следи 10 на метровия участък от пътеката, който бе разположен пред неговата позиция. Познаваше точното местонахождение на всеки един от неговите 18 мъже, знаеше и с какво са въоръжени. Достатъчно бе да открият огън в полосата между скритите маркери, които бяха поставили през деня. И пътеката щеше да се превърне в истинска скотобойна за всеки, който се приближи към тях. Толан бе избрал това място, защото тук пътеката вървеше в права линия, следвайки ниската част на стръмния склон от среща. Така всеки, който минеше по нея, щеше да се окаже затворен между огъня на оръжията и склона, миниран с специалитетите на фолкнар. Пътеката очертаваше единствения проход на стотици километри наоколо, свързваш вътрешността на андите и Боливия с западната част на континента. Местността бе обрасла с шубраци и дръвчета, но по нагоре теренът почти бе лишен от растителност, тук там белязан лязан от посивели снежни преспи. Наемниците бяха пристигнали предния ден с обикновен пътнически полет до Лапас и се бяха събрали на летището. Толанд се бе погрижил за няколко камиона, с които да ги откара до подножието на андите. Оттам ги поведе пеша по планинските пътеки. Толанд чу, че някой се движи зад него. Предполагаше, че е Фолкнер, неговият сержант, и наистина миг по-късно Фолкнер го чукне лекичко по рамото. Ендрюс получи съобщение по сателита. В момента го записва. Толанд изви глава и погледна през рамо към гъстата джунгла. Ендрюс се бе настанил до едно дърво и работеше със сателитния приемник, тяхната единствена връзка със света. Май няма време за това, рече си Толанд, доджор шумур към далечния край на пътеката. Той насочи вниманието си към предстоящото. Чуваше се потракване на най-добре прикрепена екипировка, дори от къслични фрази от приглушени разговори в мрака. Ето че се появи и водачът. Какъв глупък, дори използваше фенерче без червен филтър, за да си осветява пътя. Изглеждаше като голям прожектор в окулярите на прибора за нощно виждане. Толант нагласи настройката и потърси опашката на колоната. Групата се състояше от 13 мъже и 2 жени. Бяха въоръжени повече с лопати, отколкото с оръжия. Носеха едва ранени на набързо пригодени от прътове и одеяла носилки. Толанд свали очилата и ги пусна да висят на шнуровете. След това нагласи до рамото си приклада на своя автомат, Стърлинг, и опря пръст на спусъка. С другата ръка стисна ръчката на дистанционния детонатор. Мъжът с прожектора бе точно срещу него, когато Толант изтегли ръчката към себе си. Осколочната мина озари нощното небе с блясъка си, разпръсквайки на височина около метър сред групата хиляди невидими метални късчета. Още не бяха затихнали писъците на ранените и Толанд откри огън, последван от останалите. Настъпи суматоха, неколцина от, от оцелелите, следвайки инстинкта си вместо обучението, побягнаха към склона и започнаха да драпат отчаяно по страмнината. Сега, произнесе спокойно Толанд. Не беше необходимо. Фолкнър си знаеше работата. Той натисна копчето на малкия радиопрекъсвач и не отсреща разцъфнаха разноцветни пламъци. Една след друга извикваха и останалите осколочни мини, заровени от цапюра по стръмния склон. Хайде, да свършваме, извика Толант и се изправи. Той си постави очилата и се огледа. Фолкнър зае позиция в другия край на района на засадата. Останалите наемници се разпръснаха и взеха да проверяват една по една жертвите. Изведнъж в мрака се разнесе и стрел, бяха открили оцелял сред труповете. Толант осветяваше лицата. Повечето бяха променени до неузнаваемост от куршумите и минните осколки, когато се добра до една от телата, които бяха поставени на носилки, са женско лице, с широко отворени очи и увиснала долна челюст. Жертвата несъмнено е била хубава, с онази екзотична полуиндианска, полуиспанска красота, но сега бе опръскана с кръв и на една от бузите и имаше голям черен мехур. Толанд се доближи до другата импровизирана носилка. Тялото вътре бе в още по трагично състояние, голяма рана в главата, ужасно много тъмна кръв и няколко черни мехура, които почти скриваха лицето. Толанд се пресегна и разкъса отпред ризата. Гърдите на мъртвеца също бяха покрити с черни мехури. Стройт се всички, извика Толанд, да видим какво имате. Наемниците се подредиха на пътеката пред него и започнаха да хвърлят всичко, което бяха намерили. Съвсем скоро пред краката на Толанд се оформи купчина от завити в найлон пакети. Толанд разляза един от пакетите с нож. От дупката се стече бял прашец. Кокаин, мамка му, изруга ядно Толанд и погледна към Фолкнер. Не е това. Фолкнер повдигна рамене, казаха ни да причакаме всички, които минават по пътеката, и да търсим метална котия. Сега какво ще правим? Толанд посочи на изток, към другия край на прохода. Ще продължим с плана. Патрулът пое към бразилската граница, Търкот се върна при «Оспрея». Беше оставил капитан Милър да отговаря за базата «Скорпион». Освен телата в прозрачните цилиндри, нямаше почти никакви други следи, свързани по един или друг начин с СТАР. Откриха стая с компютри, която изглежда бе предназначена за команден център, и Търкот нареди да демонтират твърдите дискове и да ги пратят за анализ в зона 51. От Милър също така се изискваше да извади поне едно тяло от цилиндрите. Задачата нямаше да е лесна, имайки предвид, че течността бе замръзнала. Трябваше първо внимателно да я размръзят, а едва след това да отделят тялото. Междувременно търкот нареди на пилота да излети и да поеме в северна посока. Веднага щом, осприят, се вдигна във въздуха, той се замисли за новите открития. Съмняваше се, че ще намерят каквато и да било интересна информация на дисковете, но човек никога не знае. Особено, ако персоналът на базата я бе напуснал набързо, под заплахата от предстоящото нападение на изтребителите в Точка, загадката на С.А.А.Р. си оставаше неразрешена. Поне в близките няколко дни, майор Коин, говори охраната, разнесе се глас от миниатюрната слушалка в ухото на Коин. Бюрото на Куин бе разположено на площадка, от която се виждаше всичко, което ставаше в Куба. Когато откриха, че двете тела на агентите от СТР не са човешки, той бе наредил да затворят за външни лица в зоната, въпреки яростните протести на медиите, които се надяваха на нови сензационни разкрития. Куин се почувства щастлив, след като се отърва от журналистите. Така и не може да привикне с шумотевицата, след годините секретна работа в Меджик. За сега Вашингтоника и Иса Пъп бяха единодушни, че историята с Хара трябва да се пази в тайна и Куин им бе благодарен за това, говори Куин, представи се той в малкия микрофон, докладвайте, засякохме нарушител, местонахождение, всъщност, Сър, той току-що премина през главния вход, предайте го на местните власти, нареди раздразнено Куин, настоява да се срещне с Лари Кинсейт или Лиза Дънкън. Кои им преха паустни, как се казва, сър, отказва да ни съобщи името си. Но не е американец, твърди, че идва от Русия. От някаква организация, наречена четвърти отдел, доведете го веднага. Седми, Майк. Лиза Дънкан го прегърна силно и се притисна към него. Търкотия с грабчи и я повдигна, краката й се отделиха от палубната площадка. Останаха така няколко секунди, след това Дънкън си спомни, че наоколо има и други хора, които ги гледат, и се дръпна назад. Ела, търкот посочи с ръка една врата в основата на главната надстройка. Джонка Къс беше кораб-близнак на самолетоносача, който Дънкън бе напуснала. Морските съдове от клас «Нимиц» бяха най-модерните и най-мощни кораби в флотата на САЩ, пренасещи на борда си над 70 бойни самолети, способни да изстрелват различни видове оръжия с ядрени глави. На «Стенис» площадката за кацане беше дълга 320 и широка 80 метра. Самолетът, с който бе пристигнала Дънкан, вече беше откачен от спирачното въже и в момента го теглиха на буксир към асансьорната платформа, за да го спуснат в хангара. В далечния край на палубата бяха подредени плътно един до друг множество «Ф», «Томкет» и «Ф», «А», «Хорнет». Търкот поведе към кабината за свръзка, която му бе отделил лично капитанът. Беше пристигнал само преди половин час от своята антарктическа експедиция и веднага му съобщиха, че Лиза Дъмкан лети насам и че връзката с групата кораби кревелиденския Великденския остров е прекъсната, след като от Ане са наредили изключването на сътком. Докато Търкот наливаше на двамата кафе, Лиза си свали якето и постави куфарчето на масата, нещо ново от Великденския остров, попите Търкот, морско око, преодоле щита. Но след това изгубихме връзка с него. Наложи се от Спрингфилд да прележат командния кабел. Положението на Спрингфилд лежи на дъното, непосредствено до щита. 3. фу. Так кръжат около него, и откъде се взеха, казват, че пристигнали от Велиденския остров. Изглежда стражът, е разполагал с личен резерв, личен резерв, повтори търкот, лоша работа. Колко време може да издържи подводницата, месец и повече, чудя се какво ли става с кели. Уверен съм, че е била в контакт с стража. Дънкам пое чашката с кафе и отпи глътка. Беше я огърнала плътно с пръсти, за да се стопли. Ами, ако вече не е жива, не зная, не ми се вярва. Според мен, тя е полезна за стража. Дъмкъм поклати глава, но реши да смени темата. Получих доклада ти за базата, Скорпион. Пратих всички твърди дискове на Гоин в зона 51. Тук виж хората му открили в тях нещо интересно. Ще трябва да почакаме, докато размразят телата от цилиндрите. Лиза Дънкан държеше сноп от факсове, които бе получила по време на полета, това е само част от списъка на местата в Интерлинг и Интернет, където стражът се е отбивал, преди да му отрежат достъпа. Нещо позабележително, какво ли не. Секретни програми за проучване на нови уражени системи. Изследователска информация. Разработване на нови самолети. Цялата база данни на НАСА, посветена на космическата програма. Архивите на Министерството на отбраната, разузнаване, промърмори търкот, точно така, но с каква цел? Искал е просто да събере информация или е имал конкретен план, вероятно и двете, рече Дъмкарн, след това е наминал към интернет. От Анна все още се опитва да проследят всички места, които е посещавал. Най-тревожното е, че е пращал електронна поща, на кого, още не знаем със сигурност. Нищо чудно, адресите вече да са унищожени, и какво е имало в тези съобщения, били са шифровани. За сега в АНС не се справят с кода, дънкан разлисти напечатаните страници, има и още нещо. Какво? Проведох доста странен разговор, Дънкън му разказа накратко за обеждането на Харисън, поискали информация за него. Помолих Куин да провери, за сега нищо, значи каза, че стражът не бил открит в Джамил Тепек. Така ли, Коин обеща да провери и по тази линия, но всички сведения са били държани в дълси, как върви подготовката на сувалката. Точка. От НАСА съобщиха, че готвят два кораба. Единият ще излети от Кейп Кенеди, а вторият – от военновъздушната база Ванденберг. Колумбия ще се скачи с шестия, Нокът, а Индевър ще доближи кораба Майка с Суари Кинсек и той каза, че Каи СПП е наложил строги мерки срещу изтичането на каквато и да било информация. Според него целият замисъл е крайно рискован, но до сега не е чул нито една разумна причина да се избързва с подготовката. А какво смяташ за възможността да съществува втора рубинена сфера, както твърди този Харисън? Например, хора на Каи СПП да са я открили, но да го пазят в тайна? Съмнявам се, поклати глава Дънкън, но не е изключено. Всъщност, защо изведнъж корабът майка стана толкова важен? Какъв е този план, за който е споменал Харисън, нямам представа. Отвърна Дънкън. Има още една новина от Зона 51. Каква? Още не зная. Току-що получих съобщението. Лари Кинсев и майор Куин ще ли да пристигнат тук със скакалец. Очакват ги всеки момент, но защо трябва да идват? Попита Търкот. Не е ли полезно да разговаряме по видеофона? И това не зная. Кой им говореше някак странно? Подобре да видим какво ще ни кажат. Хубаво. Да се поразходим, докато дойдат. Излязоха на палубата и се приближиха до носа. От време на време вятърът вдигаше морски пръски и ги запращаше в лицата им. Беше се стъмнило, но самолетоносачът бе за обиколен от фосфорестиращото сияние на морските водорасли. Търкот почти долагаше стаената долу сила на двата мотора, които с лекота придвижваха маса от 100 000 тона със скорост от 65 км/ч. Разговарях с представители на КАИ, СПП и с неколцина от съветниците в Белия дом, докато летях насам. Заговори Дънкан, исках да съм наясно на къде вървят нещата. И да разбера нещо повече за изстрелването на сувалките и за рубинената сфера. И какво, подкания търгот. Вече имаше представа какво може да последва, първите бяха като каменна стена. Все пак опипах почвата, мисля, че все още не могат да се съвземат от унищожаването на Ирианския флот, Затова ли подготвят изстрелването на сувалките. Дънкан кимна, не са се отказали. Нещо странно се готви там, знаеш ли, няма да е зле, ако гледаме на КАИСПП, както гледахме на МЕДЖИК, но нали ни подкрепиха за атаката срещу аилиянците, възпротиви се Лиза, да, но постфактум. Сега обаче пеят друга песен, май ще се съгласи с теб, а какви са настроенията в правителството, разединени, хубава работа, такава е политиката, майк. Прогресивистите набират сили с всеки изминат ден. Но изолационистите също не се предават, значи сме сами, попите търкот. Е, все още мога да намеря помощ, ако ни потребва. Искав също да ти кажа, че ще ми е нужна твоята подкрепа за онова, което ни предстои, друг не ти остана, засмя се тъжно търкот. Той се загледа в тъмната океанска повърхност и изведнъж посочи с ръка, я там. Дънкан се озърна, нещо белезникаво се местеше на фона на фосфорестиращото сияние. Делфини, обясни Търкот, играят си. Но вниманието на дънкън бе привлечено от друго. Търкот проследи погледа и към хоризонта. Сребърен диск се приближаваше с шеметна скорост, летейки съвсем ниско над океана. Време е да вървим. Речетя, ти върви, Лиза, аз ще остана. Искам да обмисля нещата, Майк. Той опле пръст на устните си, дай ми няколко минути да помисля. После ще дойда при теб, за да чуя какво става. Съгласна ли си? Добре. Търкото стана при парапета, усещайки по лицето си хладния морски вятър. Неусетно се върна към детството и скалистите хълмове на Мейн. В унези години доста рядко се случваше семейството му да намери няколко свободни дни за излет в планината. Тогава мечтаеше да види океана, привличаше го безбрежната шир. Той се отърси от спомените си и се върна на «Стенис». Пое обратно, слезе по коридора и се озова в стаята където вече го очакваха Дънкан, Майор Куин и Лари Кинсейт. Имаше и четвърти човек, непознат мъж с впечатляваща външност. Беше висок, почти 2 метра и с колкото вратата, през която бе влязал търкот. Дъста черна брада средки редки сиви кичори, скриваше долната част на обветреното му, червен да ли лице. лице. Мъжът имаше изморен вид, очите му бяха зачервени, в големи турбички отдолу, господин Яков Произнесе Дънкан, това е капитан Майк Търкут, само Яков, без излишни формалности, произнесе мъжът с дълбок, басов глас и силен акцент. Ръката на Търкут буквално се изгуби в масивната му десница, да имате нещо за пиене. Дънкан посегна към каната с вода на масичката, от това разглесват червата, спряя я Яков, съжалявам, намеси се Търкут, във е забранено. Ах, въздъхна Яков. Що за флота е това, без алкохол, Яков е от четвърти отдел, обясни Дънкън, докато заемаха местата си. Търкот знаеше, че четвърти отдел се е занимавал в Русия с разследване на Нео. Не ни ли подслушват, прекъсна я Яков, не, всичко е наред, успокои го Дънкън, нямах предвид тази стая. Говоря за хората, може да ви се сторя малко параноичен, но ще ме разберете. Като ви кажа, че четвъртият отдел беше унищожен. Защо смятате, че е бил унищожен? Попита Търгут. Не мога да се свържа с никого. Обадих се в Москва. От базата са пропуснали вече два радиодоклада. Свързах се с КГБ и тогава моят сателитен телефон подаде предупреждение, че се опитва да ме засекат. Незабавно прекъснах връзката, от тогава се озъртам, може да са пропуснали радиодокладите, но какво ви кара да смятате, че отделът е унищожен, попите Търкот, след като Яков ми разказа всичко това, намеси се майор Куин, накара да ми пратят сателитни снимки на района. Вярно е, базата е била унищожена, и кой го е направил, добър въпрос? Кимна Яков, само дето не зная отговора, съмнявам се, произнесе Търкот и си спечели навасен поглед от руснака, защо отидохте в зона 51, попита Дънкан, ние от четвърти отдел не вярвахме на никого, особено на унези от КГБ. След като се случи това с отдела, списъкът на хората, на които можех да се доверя, намоля драстично. Доктор Дънкан, с вас вече сме разговаряли, а вие, капитан Търкот, научих че сте познавали полковник Костанов, да. И в печерните си очи в лицето на Търкут, казаха ми, че загинал като герой в Китай. Полковник Костанов беше изключително храбър мъж. Уверен съм, че имате причини да го казвате. Вие сте човекът, който се разправи с Ирлианския флот. Това беше смела постъпка. И освен това сте от, как беше на английски, зелените кепета, зелените барети, поправи го Търкут, макар да бе сигурен, че Яков знае точната дума. Да, точно така. Гледал съм филма с Джон Уейн. Много впечатляващо, освен когато скочи от самолета без парашют. Холивудски номера и от кога полковниците участват в престрелки. Всички полковници, които аз познавам, си седят в топлите кабинети. Далече в тила, полковник Костанов не беше от тях. Не, не беше. Съгласи се Яков, той беше мой приятел. Добави мрачно руснакът. Благодаря ви. Приятелю, за добрите думи, да се върнем към четвърти отдел, на Меси дънкан, така какво е станало с вашата база, ах, чор, станция, Въздъх на Яков, така наричахме нашата зона 51. Дяволската станция. Отдавна съм забравил официалното и название. Беше нещо тъпо, измислено от бюрократи. Затова пък Дяволската станция си е име, което си го бива, нали? Далеч по добро, от зона 51, може би. Отвърна окончиво дънкан, може би и Яков се разсня, разбира се, че е по-добро. И най-вече по подходящо. Мислите си, че вашата зона е скрита в пустинята. Да бяхте видели нашата станция. Намираше се на задника на света, нищо заслужаващо внимание на стотици километри наоколо, освен целите в полигона за ракетни изпитания. Едва ли бихте искали да се навъртате в подобен район, но сега там всичко е разрушено, приключи той. Мисля, че знаете кой го е извършил, отбеляза Търкот. И ако свира ме, не, това ме връща на първия ми въпрос. Дали мога да ви се доверя? друго, освен честна дума, не можем да предложим, Подсмихна се Търгот. Вашата и на доктор Дънкан ми е достатъчна. Познавам ви по делата, но въпреки това ви предупреждавам, че не бива да се доверявате никому, включително и на вас, каза Търгот. О, да, разбира се. Злото дебне от всякъде. Аз съм параноик. Такива сме ние, руснаците. Но това съвсем не значи, че те не са готови да ни прережат гърлата. Ако не си вярваме един на друг, произнесе Дъмкън, тогава по-добре да приключим този разговор още сега. За няколко секунди се възцари напрегната тишина. И Яков пръв я наруши, мисля, че дяволската станция бе разрушена заради електронното писмо, което пратих на господин Кинсейт. Подозирах, че врагът от доста време е проникнал в четвърти отдел и предупредих за това моя пряк началник. Той не ми повярва или е бил един от тях. Затова накрая се реших да потърся помощ отвън. Въпросът не опира само до моята или вашата страна. Събитията доказаха, че съм бил прав. Чакайте малко, дигна ръка търкот, защо не започнем от началото. Той се обърна към Кинсейт, какво имаше в писмото на Яков. Кинсейт заговори за първи път, съвет да наблюдавам изображението от нашата ОСС за определен период от време, ОСС, вдигна вежди търгот. Кинсейт набързо им обясни организацията на работата в отбранителната сателитна система и им разказа за видяното в онази нощ, Яков, обърна се дънкъм към руснака, защо поискахте от Кинсейт да се свърже с ОСС. И Яков разпери ръце, заради онова, което е видял там, спътник който паднал в Южна Америка, Кимна Дънкан. С какво е толкова важен, ако не греша, с пътник на компанията, Земя без граници? Да, така е, на се Майор Куин. Земя без граници е компания, притежаваща, Тералел, рубинената сфера, плесна се по челото Търкот. Кин сейт, Кимна, така и не разбрахме по какъв начин от Тералел, бяха открили сферата. Вярно, призна Търкот, никой от КАИСПП не прояви интерес. Сякаш нямаше значение. По устните на Кинсейт заигра усмивка, не съвсем. Двамата с Майор Куин се поровихме малко. Не зная дали е известно на нашия руски приятел, но това не е първият спътник, изстрелян от Земя без граници. Имало е още два преди това. Освен това, на Коро се подготвят нови четири старта, на спътници на същата компания. С какво предназначение, Попита дънкан. Още не знаем, рече Кинсейт, в началото подозирахме, че ще опитат скачване скоро кораба майка, но нито един от спътниците не е правил опит да се доближи до там. Какво представлява Земя без граници, Попита по търкут Търкот, и откъде са узнали за рубинената сфера? Добри въпроси, рече Коин, но има един още по-интересен. Каква е връзката на Земя без граници с биолабораториите в Дълси? Какво подскочи Търкот, друг филиална Земя без граници? е работил по договор с Министерството на отбраната при изграждането на изследователската база и след това се е занимавал с обслужване и снабдяване на лабораториите. Обязни Коин, никой не знаеше за този договор, защото е секретен, но, какво става, подяволите, поклъти за маяно глава търкот, може би това ще ни разясни нашия труски приятел, предположи Дънкан. Четири чифта очи се извърнаха към Едрия мъж, изправен в средата на стаята. Ияков протегна ръка и вдигна пълна кана с вода. Наля си една чаша и я изпи до дъно. Лицето му се изкриви в мъчителна гримаса. Ние знаехме, че «Земя без граници» е свързана с «Тералел» – компанията, която държаше рубинената сфера в голямата цепнатина. Полковник Костанов сигурно ви е казал, че дълго време държахме това място в Етиопия под наблюдение. Четвърти отдел дори изпрати специална група, за да проникне вътре, но тя беше разбита. Бяхме информирани и за спътниците, които компанията подготвяше за изстрелване на остров Коро. По този повод се обърна с молба към нашата система за сателитно проследяване да ги държи по-токо, но малко след това открих, че съм следен. Бяха разпитвали кой съм и защо толкова се интересувам от сателитното проследяване. Това ме накара да предупредя началника си и доведе до всички последващи събития. Електронното писмо и прочее, Ария не забъркана ли е в това, попита Търкот, да е забъркана, повтори Яков. О, не мисля. Тук играят големи пари, имате ли представа колко е платила Земя без граници за тези четири спътника? Над 900 милиона долара. Очите на хората лесно се затварят с подобни суми. Не Нямам никакви доказателства, че Европейският космически консорциум играе заедно с Земя без граници. Те са навсякъде, кои те, по Търкот. И Яков не му отвърна и се обърна към Кинсейт, след като сте разполагали с достатъчно време, за да се поровите насам на там, може би сте открили нещо интересно, открив. Първо, поисках да направят щателно сателитно проучване на района, в който бе паднал споменатият спътник. В началото не намерихме нищо заслужаващо внимание, но после, всъщност, погледнете това, то им посочи цветните изображения на масата. Какво представляват, това са термални изображения на района, където е паднал спътникът на Земя без граници. И, попита търкот, докато разглеждаше сините и зелените ивици. Долният десен квадрант, поясни кинзейт, следващата снимка е оголемено изображение на този участък. Две от зоните на снимката бяха очертани с жълти кръгове. Едната беше изпълнена с сини точки, а в другата те бяха червени. Това са две села, продължаваше с обясненията Кинсейт. Сините точки са трупове. Наскоро измрели, но вече студени. Божичко, възклик на Дъмкън, трябва да са стотина, не разбирам, сбърчи чел от свързани ли са по някакъв начин е с падналия спътник, така ми се струва, кимна Кинсейт. И как по точно, виж, това не зная. Не ми прилича на съвпадение. Още постранна е картината с второто селце, където са червените точки. Те пък показват телесна температура на 39 градуса. Какво? Да не би всички в селото да се стреска, очуди се търкот. Нещо от този род, потвърди Кинсейт, ако не бях получил предупреждението от Яков, никой нямаше да обърне внимание на това, което става там. Но ние не знаем какво става. Вдигна рамене търкот, още не. Съгласи се, Кинсейт, според вас, какво виждаме тук, обърна се Дънкан към Яков, а ми, края на света, засмя се мрачно Руснакът, за да бъда поточен, смъртта на всички човешки същества на планетата, които не са марионетки на аилиянците. Търкот се озърна, Дънкан го гледаше въпросително, сякаш го питаше дали да поверват на Яков, някой от вас да е чувал нещо за мисията, попита ги Руснакът. Не последва отговор и той продължи, а да сте чували за водачите. Отново мълчание хора като тези от вашия, Меджик, ето кого наричаме водачите какво искате да кажете попита Търкот. Ияков вдигна пръст и се чукна после по очието, умовете им са повредени от стража компютър. Вече знаете за СТАР. Било е от вашето правителство по същото време, когато се е появил на бял свят и Меджик, но се задача да ни подготви за истинската среща с пришълците. Но СТАР бе самоприкритие за друга организация, която вече е съществувала. Водачите бяха аспасиевата версия на СТАР. Не идентична, но и те също работеха за пришълците. Мога да ви разкрия само малкото, което зная, и това, което предполагам. А то е още по-малко. Мисията не е място, а организация. Тя се мести, тя е щабът на водачите. Не зная нито какво точно цели, нито къде се намира в момента. Предполагахме, че е някъде в Южна Америка. Сега вече съм почти сигурен, че е в района, в който падна спътникът. Според мен, мисията е съществувала от много време. Тя е първоизточникът на онова, което е излязло от спътника и е убило всички тези хора. И какво ги е убило, попите търкот, черната смърт. 8. Водачът Паркър седеше сам в мрака, загледан в екрана на своя лаптоп. Почелото му се търкло на капчица пот, увисна за миг и тупна на пода. На вратата на стаята се почука. Той се завъртя яско със стола и потрепна от острата болка. Затвори очи, въздъхна и произнесе ясно, влизай. Млада жена пристъпи внимателно в сумрачната стая, озарена от чифт, свещи и бледото сияние на екрана. Водачо Паркър. Да, мое дете. Гласът на Паркър бе нисък и успокояващ. Аз, жената пристъпи напред. Посмело. Поткания Паркър. Говори спокойно. Аз искам да вярвам. Зная, че искаш. Ирлианците. Подетя, но замладна. Продължавай. Не се стеснявай. А ирлианците не са хора. Откъде да знаем дали? Паркър се засмя с разбиране. Ако бяха хора, нямаше да има смисъл да се вярва. Но айрлианците са повече от хора. Ако искаме да станем като тях, трябва да ги следваме. Първо, да ги посрещнем на Земята, въпреки забраната на КИСПП. Все още не разполагаме с техните кораби, за да полетим към звездите. Но те могат да ни помогнат да преодолеем злото, което сами сме сторили на нашата родна планета. Това е пътят, който трябва да следваме. Единственият път, който може да ни изведа от заданената улица. За да поемем по него, се иска да сме готови да служим. Младата жена кимна, но погледът и все още избягваше неговия, разбрах. Но нали се говори за смърт и разрушения, за гибелта на всички невярващи, чувала ли си легендата за големия потоп? Младата жена кимна, Паркър се пресегна и по ръката й, сега идва друг такъв потоп. Не от вода, но също толкова смъртоносен. И само избраните ще могат да го надживеят. Ако вярваш, ще бъдеш спасена. Ако ли не, той не довърши изречението и когато пусна ръката й, гласът му придоби стоманени нотки. Знаеш ли какво е това свободна воля? Сега вече всички на планетата са чували за Аспасия. Не могат да се престорят на невежи. Нашата задача е да им обясним, че имат избор. Само, че изборът е техен. А не наш, паркър се надигна и закрачи из стаята. Веднъж направиш ли този избор. Ти ставаш отговорна за последиците. Ако изборът е грешен, цялата тежест на грешката ще се стовари върху теб, и Яков се облегна назад в отлила и едва сега останалите забелязаха колко е изморен. Сякаш произнасяйки последните думи, които поскоро наподобяваха смъртна присъда, той бе изгубил и сетните си резерви от вътрешна енергия. Не знае откъде да започна. Вече ви за водачите. Хора, които са под прекия контрол на стража и работят на страната на пришелците. Не са много на брой, тъй като достъпът до всеки от стражите е ограничен. Освен това съществува и СТАР. Клонирани човеци, не само клонирани, поправи го майор Куин. И Яков от чудено вежди, кажете, майоре, намеси се дънкан. Искаше да даде възможност на Яков да си почине. Беше разтревожена от съобщението за черната смърт, първо от Харисън, а сега и от Яков. Кой им приглади с ръка уредялата си коса? Светлините на стаята се отразяваха в стъклата на очилата му. Както знаете, направихме отопсия на двете жени от СТАР и подкани го Дънкан, те не са хора. Не и в точния смисъл на тази дума. Какво значи, хора не в точния смисъл? Попита Търгот. Так му си безпомнил за разказа на Костанов. Някъде в началото на 90-те в четвърти отдел също заловили агент на САТАРА и руските учени открили, че е клонинг. Но дори клонинга представлява човек. Ето защо Търкот бе сметнал, че телата в прозрачните цилиндри на базата, Скорпион, също са били клонирани, все още не сме 100% сигурни. Продължаваше Коин, патолози от КАИСАПП и учени от други специалности продължават да работят върху телата, но първото което забелязахме, бе, че очите им са червени и имат издължени зеници. Търкот се сети за холографското изображение, посрещна ги в един от тунелите на Цянлин. Имаше същите червени очи, значи са по поскоро се касае за смесица от ирлиански и човешки генетичен материал, поправи го куин, някакви следи от клониране, попита търкот и двете тела притежават почти еднакъв генотип. Това означава, че или са близнаци, или просто е на един и същи първоисточник на генна информация. Учените продължават да измерват точното процентно съотношение, но вече са на мнение, че в по-голямата си част телата са човешки. Което съвсем не значи, че елиянците не са в състояние да живеят на нашата планета, знаем, че са имали собствена база и, съдейки по рисунките и холографските изображения, са наподобявали хората. С други думи, генетичният происход не се различава особено от нашия. Учените смятат, че елианците са използвали като основа човешка дъвнатка и само са добавили малко от собствената си генетична информация, за да получат агентите от СТАР. Иаков поклати глава, този, когато ние заловихме, нямаше такива очи. Беше съвършен клонинг, човешки до последната клетка. Коин вдигна ръце, само ви разказвам какво сме намерили, вие самият виждал ли сте тялото на заловения агент, обърна се Дънкан към Яков, не, отвърна руснакът, аха, разбирам на къде биете, може би клонингите, които сте изследвали в зона 51, са били приспани както нези айрлиянци на Марс, промени темата Търкот. Едва ли, възрази Дънкан, сигурно е, че са действали по времето на «Меджик». Нали знаете, че двете организации са били основани едновременно, но агентите на СТАР, стратегически алианс за антиизвънземно реагиране, са оперирали и преди това, Зандра ми каза, че СТАР съществувал като противодействие на евентуална извънземна атака, но сега вече знаем, че там са работили тъкмо за интересите на алианците, отбеляза Търкут. Вярно е и все пак, по се замислено дънкан. Все пак, може би наистина са се готвили за отразяване на извънземна атака, на Спасия. Ами, да. Зандра не изглеждаше никак щастлива, когато научи, че Спасия се готви да пристигне тук с флотата си. Ако е така, тогава СТР е силата, с която Артът се е опитвал да противодейства на Стража и неговите фута. Оставил ги е, за да наглеждат огневата линия между позициите, напълно възможно, но все още ни е нужна допълнителна информация, рече Дънкан, разполагаме само с две тела, свираме на Queen. работата по тях продължава, скоро ще имате още, успокои го търкот, Скорпион, открихме десетина замразени. Наредих да ви ги пратят в зоната, може да ни бъдат от полза, съгласи се Куин, друга информация за САТАРА. Къде може да са изчезнали останалите агенти? Попита Дънкан. КАИСПП се свърза с разузнавателните агенции на всички страни и поиска информация за възможни контакти. За сега, естествено, отговорите са лаконични. Нищо, което да заслужава внимание. В КАИСПП не знаят и къде може да е сега щават на СТАР, упорстваше Търкот. Не, а вие какво знаете за СТАР? Обърна се Дънкан към Яков. Сътъаара е само едно от многото название на тази група. Те са враговена, на «Мисията» и «Водачите». Артът срещу Аспасия, две връждуващи извънземни групировки в нестихваща тайна война. И посредата, ние, махна с ръка Търкот, не е време да се вайкаме, намеси се Дънкан, Яков, казахте, че онова нещо в Южна Америка се наричало «Черната смърт». Какво представлява той откъде ви е познато от историята? Яков си нали втора чаша вода и я гавратна на един дъх, трябваше да я нарека следващата черна смърт, следващата, търкот отново погледна към снимките на мъртвото село, от историята знаем, че в средата на 14 век светът е бил покосен от епидемия, наричана черната смърт, непозната до тогава и не срещана след това. Посъбрах малко материал, колкото да се убедя, че е била причинена от водачите. Не, завъртя глава дънкан. Черната смърт е ерзиния пестис, бубонна чума. Била е разпространена от мухите и плъховете. Патогенна бактерия, причинител на чумата. Б. Ред. Да, така е била разпространена, потвърди Яков, но кой я е причинил? Откъде е започнала, откъде се е взела, историците все още не знаят точно. В летописите чумата се споменава за първи път по време на управлението на император Юстиниан, в 542 г, след Христа. Защо още тогава не е предизвикала пандемия, както е станало 800 години по-късно? Според мен някой е експериментирал с микроорганизми, докато получи най-подходящия за целта. А може би се изчаквали заповед, за да ги приужат, кои са изчаквали, попите търкот, водачите. Мисията, смята се, че черната смърт, Както я наричат историците от онова време, е дошла през 1346 от Китай. Питам ви, как е могла да стигне до Китай от Римската империя. След толкова дълъг период на затишие. Да не забравяме, че айрлианците вече са разполагали със своя база в Китай. Но едва ли са се ограничавали само с това скромно присъствие. Според мен още тогава гражданската война между двете фракции е бушувала с пълна сила. Черната смърт се е разпространила по маршрута на пътя на Коприната, през Месопотамия и Мала Азия. През януари 1349 черната смърт се е появила в Марсилия и в Тунис. До края на 1349 вече достигнала границите на Норвегия, Шотландия, прехвърлила се дори в Исландия и прекосила Европа на изток до Русия. За по-малко от 10 години след появата си тя довела до измирането на почти половината от населението на европейския континент. Сред заразените смъртността се движала в границите между 75 и 90%. По преценки на историците общият брой на умрелите надхвърля 137 милиона. И това в епоха, когато световната популация е наброявала около 500 милиона души. Представяте ли си мащабите на тази трагедия? Черната смърт несъмнено е нестраховитото явление в цялата човешка история. Всъщност Византия, позната и е като Източна Римска империя. Император Юстиниан Ай е владетел на Византия в периода 527 г. Голямата му амбиция е била да възстанови Римската империя в нейните предишни граници, бъред, но все пак човечеството е оцеляло, отбеляза за търкот. Може би крайната цел не е била неговото унищожение. Вдигна пръст Яков, а по-скоро нещо като прочистване на редиците. Историците са единодушни, че колкото и да е била страшна като явление, черната смърт се е превърнала в движещ механизъм за излизането на Европа от мрачните години на ранното средновековие. Имам предвид не простите економически механизми. Колкото по малко на брой са работниците, толкова по-голямо е заплащането, а заедно с него се подобряват и условията на труд. Селените изоставили бедната земя и се преместили в местата, където реколтата е по-добра. Да, така е, чумата се превърнала в лост на цивилизацията. Може би так му такава е била целта, доста брутално средство, поклати глава Лари Кинсет, да не мислите, че тези пришелци се интересуват от нас, попита Яков. О, не, те преследват само своите цели. Мисля си, че се използвали черната смърт като биологично оръжие за контрол над човешката популация. А сега, след като разбихме флота на Аспасия, нищо чудно да се решили, че не се нуждаем толкова от контрол, колкото от пълно унищожение. Не живеем в средновековието, обади се дъмкан в наши дни вече. Още нещо, прекъсна я Яков, описаният случай не е първият, когато черната смърт е била използвана срещу нас. Току-що се връщам от едно доста интересно пътешествие в Южна Америка. Посетих древния град Тиахуанако, разположен в сърцето на някога велика империя – империята на Аймарите. Аймарската империя изчезнала някъде около 1200-тен след не. Ей така, просто престанала да съществува. Какво се е случило, никой не знае, затова отидох там. Спуснах се в подземията на пирамидата на Слънцето и открих староронически надпис, оставен от последния жрец. Той бръкна в джоба си, извади сматка на фотография и я хвърли на масата – Черната смърт. Това е точният превод на тези староронически знаци. Зная го, защото съм ги виждал и на други места. Черната смърт е причината за края на Аймарската империя. Тя е унищожила цялото население. Преди Южна Америка посетих Югоизточна Азия. Бях в Камбоджа, където историците още гадаят каква е била съдбата на древната кхмерска империя. Между 9 и 15 век тя е представлявала най-могъщата сила в този регион. Сетне, като гръм от ясно небе, изчезнала. Известно ли ви е, че Ангур-Ват, храмът в центъра на древната кхмерска столица Ангур, е най-големият по си в света. В строителството му е вложил повече каменен материал, отколкото в изграждането на голямата пирамида в Египет. Велика империя, велика цивилизация. Прекосих тази древна земя, въпреки мините полета и воюващите страни. И в една от запостелите зали на Англоруват се натъкнах на староронически надпис. Последният летопис на изчезващата империя. Със същия познат символ, черната смърт. Какво излиза? Всеки път, когато стражите са недоволни от посоката, в която е поел човечеството, или когато трябва да ни натрият носа, те използват водачите, за да се здобият с биологично оръжие и след това да поразредят популацията до нужното равнище. Това, което искам да ви кажа, е, че вече е наближил часът на поредното прочистване. Но този път май ще освободят цялата планета от нашето присъствие. Създадена през AIX век от принц Джея Върман, 850, който обединява мерските племена. Неговият синия Ковър Манай основава Ангур като столица на империята, градът се А Апогеят на монументалната архитектура бележи построяването на Ангур Ват, на принц Сурияварман 2. Инвазията на сиямците от запад и на виетнамците от изток предизвикват опадъка на Кхмерската държава. През 1431 Ангур е завладян от сиамците и столица на Камбоджа става Пномпен, през 1434 бред. Не разбирам, завъртя глава Дънкан. От една страна, твърдите, че водачите искали да придвижат напред обществото, дори с помощта на доста драстични средства, от друга са намислили да ни унищожат. Кое от двете? И Яков дигна безпомощно ръце. Казах ви вече, не знае нищо за крайната им цел и за това не мога да обяснявам действията им. Съгласен съм, че за момента в тях не прозира никаква логика. Споменахте, че мисията и водачите стоят зад всичко това. Върна се малко назад в разговора Търкот, откъде го знаете? И свири рамене. това е само моя теория и нищо повече. Търкот почувства, че Роснакът крие нещо. Какво ви кара да мислите, че черната смърт се е върнала, това се отсе е било обезлюдено? И Яков чукна с пръст по сателитната снимка, нещо е обиложителите му. В Меджик имаше внедрени водачи. Също и във вашата биолаборатория в Дълси. И какво стана там, той не дочека отговор. Между другото, в Дълси работеха нацистки учени, унези от операция, кламер. Разработваха нови средства за биологическа и химическа война. Точно както преди това бяха създавали газове в лагерите, за да ги изпробват върху конфлагеристи. Никой от американците не възрази. И Яков просто съобщаваше факт, принадлежащ към най-мрачните години от студената война. Генерал Хемштът, произнесе Руснакът, името познато Ливие, работеше в Дълси, потвърди Дънкън, но не е загинал там, когато биолабораторията лабораторията беше разрушена. Откъде знаете, попита Търкут, разчистването на лабораторията беше преустановено, нали? Изглежда на някой никак, не му се иска светът да узнай какво е ставало там, и Яков се засня мрачно, но не заради онова което е било, а защото някои от специалистите в Дълси вече работят другаде. В мисията, под ръководството на генерал Хемщат, не съм чувал, Меджик, да притежава своя база в Южна Америка, възрази Майор Куин. Яков поклати глава, не разбирате ли, не става въпрос за Америка или Русия. Тези водачи не се спират пред границите на държавите. За тях те са поскоро удобно средство в едно разделено, връждуващо и воюващо човечество. Проблемата е от световна величина, мисията, която вероятно е някъде в Южна Америка, биолабораторията в Дълси, секретните лаборатории в Русия за биологическо оръжие, и кой знае още колко подобни места, където се разпореждат хора като Хемщат, кое ви кара да смятате, че мисията, наистина съществува, не се предаваше търкот. Съществува и е основана преди много векове. Сигурен съм, че Хемщат работи там. Запазили се съществуването и в тайна, като са променили от време на време местонахождението и, в края на Втората световна война, когато нашата армия пред Белин в ръцете ни, попадна целият нацистки архив. Прекарах две години в изучаване на тези документи, които сега се съхраняват в КГБ. До някои от тях така и не получих достъп. На няколко места се споменаваше и мисията. Без никакво съмнение, тя е била тясно свързана с научните разработки на германците по време на войната. Какво следва после? Нацистките учени се озовават в дълси и работата продължава. В наши дни, земя без граници изстрелва свои спътници и никой не може да й попречи. Какъв по добър начин да се разпространи една зараза, питам ви аз, но защо водачите ще искат да го стоят, за чуди се дъмкън. И Яков се засмя горчиво, защо ли? Вече ви казах, не зная каква е крайната им цел, може би отмъщение. Вие унищожихте флота на Аспасия, но те все още смятат, че ще спечелят хилядолетната война. Поставете се на мястото на марсианския страж, трябва да се открие бърз начин за ответен удар срещу врага и какво по-добро от някое е изпитано през вековете средство. Единственият начин да узнаем истината, надигна се решително Дънкан. Е да отидам на място и да разберам какво е станало, тя посочи сателитната снимка, да проверим какво е погубило тези хора. И да открием, мисията, трябва да има по бърз начин, рече Коридан. Гергор си свали раницата и я постави на снега, знаеш, че няма. Стигнем ли веднъж Южния бряг, ще можем да се придвижим побързо. Местността, в която се намираха, се отличаваше с една единствена черта която Коридън доскоро не смяташе за възможна, тя бе далеч по и безлюдна отколкото полигона, заобикаля четвърти отдел в северния край на острова. Каквато и растителност да е имало някога тук, отдавна бе унищожена от ядрените изпитания. Вече 45 км вървяха без да спират, въпреки силно пресечения планински терен, но за щастие Гергор познаваше добре пътя. Какво е нивото на радиацията по тези места? Попита Коридан, облегнат на обемистата раница. Гергор се засмя, не е нужно да се безпокоиш. Вярно, че имаше мораториум, но руснаците не си даваха много зор да го спазват. Военните успяха да прокарат още няколко изпитания, докато руското правителство твърдеше, че сатресенията били причинявани от земни трусове. Мисля, че през 1997 е бил последният взрив, значи наистина е бил взрив, а не трус, така ли, ами, да, лично видях гъбата, та не ми каза за радиацията. Върна Коридан разговора към неговото начало. Височка е, освен тестовете, вече близо 10 години, Минато, руската атомна агенция, складира на острова останките от ядреното си гориво. Това място е истинско екологично бедствие. Но какво можеш да очакваш? Хората не са много по от животните, просто не искам да си отида заради нечия глупост. Заяви мрачно Коридан. Мислиш, че имаш право да живееш. Не, приятелю, твоето тяло, живота ти, принадлежат на онези, които чакат. Също както и моето, така че ще вършим каквото ми наредят. Не чакахме заповеди, когато унищожихме четвърти отдел. Отбеляза Коридан. Тогава не беше необходимо, отвърна загадъчно Гергор. Кори да ни сумтя, не открихме каквото ни е нужно. За да прикрием неуспеха си, взривихме всичко, поне знаем още едно място, където можем да търсим. А и се здобихме с нещо доста ценно. Той бръкна в раницата си и извади черна лъскава сфера с диаметър 30 на сантиметра. Повърхността и бе покрита с два забележими шестоъгълни фигури. Гергор си свали ръкавиците, без да обръща внимание на хапещия студ. Той завъртя сферата, прочете изрисованите руни и накрая я натисна леко отгоре. Ярко-червено сияние опари отвътре кълбото, осветявайки шестоъгълниците и староруническите надписи. Отдолу се появиха три отвора, през които штръкнаха къси крачета. Какво правиш, подскочи оплашено Коридан, глупаво ще е да я мъкнем толкова дълго, без да знаем дали работи, рече Гергор. Той постави сферата върху раницата си и зачете един след друг знаците. Избра един и опри в него пръст. Разнесе се тихо бръмчене. Около центъра на сферата имаше 8 шестоъгълника. Един от тях се озари в червено, сетне по-черня. После следващият и следващият. Едва четвъртият остана да премигва с червена светлина. Гергори и Коридън се спогледаха. Петият, шестият и седмият потъмняха, но осмият придоби оранжев цвят. Хоридън се пресегна и докусна червения шестоъгълник. Възможно ли е, знаеш какво означава това? Гергор изключи сферата и по-бърза да я прибере. Смятах, че всички са били разрушени. Ето че си сгрешил. КАИСПП изстрелва американската сувалка, за да, зная какво са намислили в КАИСПП, прекъсна го Гергор. Трябва да съобщим на Лексина. Важно е и тя да го знае? Гергор вече бе метнал раницата на гърба си. Така е, но от тук не можем да се свържем. Ще изсъобщим, когато стигнем машината, защо си я оставил толкова далеч, предпазивостта над всичко. Отвърна кратко Гергор. Той се обърна и без да провери, дали другият го следва, продължи по пътя си. Руис погледна ръката си, кожата му бе грапава от многобройни черни мехури. Болеше го главата, устата и гърлото му бяха пресъхнали, макар че току-що бе погълнал цяла кана вода. Дъските на палубата проскърцаха. Той вдигна глава и видя, че Харисън се е надвесил на пластмасовите контейнери, сеньор и стена Руис. Харисън се изправи бавно и го погледна. Кожата на лицето му бе покрита със същите черни мехурчета. Американецът държеше в ръцете си някаква котия. Отнесе я на мостика и я постави върху парапета. Руис, кимна му той, пипнахме го, нали? Онова, което е уморило от оземците. Харисън кимна, знаехте ли, предполагах го, но не очаквах да стане толкова бързо, не сте търсили никакви аймърци, произнесена пресеколки Руис, точно селото ви е трябвало. Ей това, той вдигна ръцете си. Харисън помисли малко и кимна, така е, кой сте вие? Не сте университетски професор, аз съм наблюдател, произнесе Харисън. Тялото на Руис ненадейно бе обхванато от спазми. Той се преви и повърна през борда. Когато отново се изправи, Харисън бе извадил видеокамера и бе насочил обектива към него. Так му нагласяваше фокуса. Какво правите, трябва да покажем на другите заплахата. 9. На дневна светлина Патрулът приличаше на вампирско сборище. Повечето от войниците бяха опръскани догоре с засъхнала кръв и кал. Въпреки нощния мрак бяха изминали значително разстояние, следвайки прохода отвъд мястото на засадата. Потокът в средата на Клисурата постепенно се бе разширил и сега вече наподобяваше по-скоро бързо на река. От влажната почва се вдигаха гъсти облаци пара и се сливаха с надвисналите листа на дърветата, които се събираха отгоре, оформяйки мрачен тунел. Достатъчно, извика Толанд, тук ще почиваме. Беше редър мъж, побелила за възрастта си 35 години, коса, което можеше обаче лесно да се обясни с характера на работата му. Фолкнър разпредели постовете и останалите мъже се натъркаляха право на земята. За разлика от Толанд той бе нисък и набит, с яки, мускулести ръце и крака. Беше шампион по бокс в тежка категория на поделението. Преди там да се появи Толанд, хубаво ще е да се почистите и скъпете. Рече Толанд, подяволите, нали скоро пак ще се изцапаме. Обади се един от мъжете, нахлопив широкополата си шапка над очите. Останалите, които служиха от дълго при Толанд, вече бяха почнали да се събличат, да, но аз държа на личната хигиена, произнесе с равен, спокоен глас Толанд, ще се изчистя, когато напусна този свинарник, отвърна полушеговито австралиецът. Толанд дръпна затвора на своя, стърлинг, и отсеченият, металически звук отекна в утринната тишина. Ще се почистиш веднага, австралиецът зятна към него, какво ти става бе, човече. Да не си мръднал нещо, не съм ти, човече. Аз съм твоят командир, смъквай дрехите, подреди ги на брега и заставай в редицата, той насочи долото към корема на австралиеца, и побързо. Скоро хората нагазиха до пояс във водата. Белите им тела контрастираха с техните обгорени от слънцето лица и ръце. Толанд и Фолкнър се заеха да обискират бавно и методично подредените на брега дрехи. Правтоланд вдигна една пластмасова манерка, разклати и я е обърна. Вътре нямаше нито капчица вода. Той взе фенерчето и светна в тясното гърло. Я, какво имаме тук, произнесе с любопитство той. Извади нож и го заби в долния край на манерката, разрязвайки я е на две. Отвътре изпадна нейлонова турбичка, пълна с кафеника в прах, това на кого е? Мъжете се извърнаха и погледнаха австралиеца, който бе новъкът сред тях. Ела тук, човече, подкани го с усмивка Толанд. Австралиецът излезе от водата, прикривайки инстинктивно слабините си с ръце, нали каза да няма дрога. Казах ли, а, попите Толанд, не съм разбрал. Първият откос попадна в коремната област и Толанд повдигна дулото на автомата нагоре. Австралиецът подскочи назад и се плесна в реката с разперени ръце, обагряйки водата с кървава пяна. Останалите войници побързаха да се върнат при дрехите си Обличайте се викна им Фолкнър Ще останем тук още няколко часа. Толанд вече се бе настанил под сянката на едно дърво. Фолкнър клекна до него и му подаде един лист съобщението, което Андрюс прие с Толанд го погледна дълъг списък от букви, които на пръв поглед нямаха никакъв смисъл кодирано е сигурно се безпокоят, че някой може да ни подслушва. Фолкнър не отговори, извади ножа си и се зайда точи и без това блестящото острие. Толант извади от кожената си чанта малък бележник и го отвори на 11 та страница, съответстваща на деня от месеца, в който бяха получили съобщението, и започна да сравнява буквите от листа с тези на страницата. После, използвайки триграф, стандартна страница с три буквени колунки, се заеда го дешифрира. Работата върнаше бавно, особено там където трябваше да се определи краят на едната дума и началото на следващата. След около 20 минути текстът беше разшифрован до Толанд. От мисията до 12 часа осъществете контакт в околностите на ПАК АСНОВЛС. Отвъд границата с Бразилия, в координати 7236.8.4. Придържайте се към новите разпореждания. Осигурено допълнително заплащане по милион на човек. Не губете излишно време, потвърдете получаването на съобщението, край. Толант извади картата и сфери координатите. Мястото на срещата бе на около 50 км северо -источно. Той подаде листчето на Фолкнер, защо просто не са стоварили на някое от изоставените летища, попита Фолкнер. Американците следят целият район с радари. Заради наркотрафикантите, каквото и да са намислили в мисията, искат да го запазят в тайна. Фолкнер разглеждаше замислено картата, достъпът те, а времето е ограничено. Защо е тази припреност? Ще се справим, Толан потърка на болата си брада, чудя се какво ли ще искат от нас, след като се срещнем с нашия човек. Фолкнър кимна към наемниците, някои от момчетата сигурно ще откаже да навлязат толкова дълбоко в джунглата. Толан положи ръка върху дулото на своя, Стърлинг, ако някой има възражение, да ги изкаже пред моя... Отдел жалби. Тръгваме след 15 минути. Боят се, Лофа свали бинокала, но съм много. Повече от нас, а ти боиш ли се, попитаче Ло. Лофа се засмя, госпожо професор, аз не съм някой от изнежените ви студентчета, за да се връзвам на подобни приказки. Той посочи на запад, където залезващото слънце очертаваше контурите на Циянлин. Гробницата се издигаше на височина 3000 стъпки и не беше никак лесно да се повярва, че е дело на човешки ръце. Беше построена още преди появата на Христос, в чест на император Гао Цун и неговата императрица, единствената, в историята на Китай. Или поне така бе смятала чело, но сега вече тя не знаеше кой е вдигнал гробницата и с каква цел. Създаденият от човешки ръце хълм надвишаваше по размери дори голямата пирамида в Гизе и несъмнено криеше в себе си най мащабната гробница в целия свят. Невъзможно бе да си представи човек размера на извършената работа и количеството преместена и натрупана пръст. С течение на времето по склоновете на малката планина бяха израснали храсти и дървета, придавайки и почти естествен изглед, ако не беше симетричната и форма. Край гробницата освен това бяха подредени многобройни статуи на големците, дошли някога за грандиозното погребение. Това, което Лофа сочеше обаче, не бяха статуи, а войници и камиони, наобиколили гробницата, боят се да влязат, но ще ни избият, ако съм припарим до тях, обясни опасенията си Лофа, а ти ми се подиграваш, че не съм готов да се хвърля под танковете им, още не мига е изпила чавка мозъка, но все някак трябва да влезем. Лофа клетна, хората му бяха заели позиции из близката гора. Намираха се само на 5 км от гробницата и бяха изминали пътя до тук без нито миг почивка. Дойдох тук, защото ти настояваше, продължи Лофа, като се огледа, за да провери дали някой от хората му не ги подслушва, направих го само заради теб. Помниш ли, бяхме заедно във великия поход? Чело погледна изненадано своя стар другар. От доста години не е бе напомнил за унези времена, но ако продължа нататък, трябва да знае за какво си рискувам главата. Моята и на хората ми. Искам да ми кажеш какво толкова важно има в унази проклята гробница, че американци и руснаци са готови да умрат за него. И защо армията кръжи около като муфи около огън, близо до топлината, но далеч от пламъците, той доближи с братканото си лице до нейното, разкажи ми за Цянлин че лоп е гръб на раницата, която бе свалила. Усещаше умората във всяка клетка на устарялото си тяло, така е, стари приятелю, имаш право да знаеш. Ще ти разкрия всичко, което зная, и онова, което предполагам. Но истината се крие вътре, за това трябва да влезем. Цянлин не е само гробница, тя разказана кратко онова, което бе открила вътре при предишното си посещение, за холограмата на пришелеца в централния коридор. За лъча, покосил един от студентите и за голямата зала, пълна с различни контейнери, в които вероятно имаше и машини и снаряжение, и за по-малката зала, където беше разположен стражът компютър. Проблемът е, че така и не успяхме да влезем в най-долната галерия. Призна тя му посочи бележника на Нейбингър. Професор Нейбингър умееше да разчита старите руни. Той се свърза с стража в Циан Лин, и тук, преди да умре, е написал част от онова, което узна от него. Според професора, гласът на старицата за трепери от вълнение. В най-долната галерия има и лиенци. Пришълци, там е и техният водач, артът. Чакат някой да ги събуди. Е, и, какво, е, и? Не разбираш ли, наистина, шъща, лофава препръст устните и, послушай ме, стара приятелко. Защо толкова даваш зор да слезеш долу? За какво са ти дотрябвали у нези същества? Аз не съм невежа. Зная, че други подобни е имало на Марс. Той посочи с пръст небето. Сетне не литнаха насам, за да унищожат планетата ни. А сега кръжат в мъртвите си кораби около Земята. Челу се усмихна, защото пришелците долу са всъщност тези, които някога са ни спасили. И може би, които ще ни спасят отново. Пък и не само пришелци има долу. Според онова, което е успял да разчете Нейбинга, вътре се крие енергия, равна на тази на Слънцето. Грамотна енергия, приятелю, не искаш ли нашият народ да притежава подобна мощ? Може би с нейна помощ отново ще върнем някогашното величие на Китай. Ще възвърнем славата на Поднебесното царство, каквото е било в дните, когато артът ни е помагал. Шестметровата пирамида, в която се помещаваше стражът компютър по Као, сега бе сърцевина на причудлива структура, от която тялото на Кели Рейнолдс бе само една част. Отстраните страните й се пресягаха метални ръце, конструирани от различни части на машини, оставени тук от учените от КИСПП. Из пещерата кръстосваха микророботи, цяла колона от тях се бе проточила през тунела към повърхността, прокопан от хората. Изнасяха навън малки каменни къщата и се връщаха натоварени с други неща, които вземаха от повърхността, като армия от мравки, завръщащи се от победна война. Намереното струпваха пред редицата микророботи крестената, които използваха суровия материал, за да строят нови части от посложни и посъвършенствани роботи, компютри и енергийни клетки. Самите микророботи също бяха няколко вида. Носачите – дълги приблизително 7 см. Притежаваха 6 метални крака и две ръце, които можеха да се протягат и захващат, да се извъртат и да вдигат товара върху тялото. Конструкторите, с дължина 15 см, имаха 4 ръце и 4 крака. Всяка от ръцете бе различна от останалите, в зависимост от функцията, за която бе предназначена. Друг вид микророботи влизаха и излизаха от малка дубка в една от стените. Това бяха копачите, с 8 равномерно разположени крака около тяло с дължина 20 и ширина 5 см. В предната част на всеки от тях имаше по една миниатюрна землекопна машина върху къса поставка. На излизане от дубката всеки от копачите носеше малко къще скала. Стоварваха го пред носачите, които го поемаха и изнасяха на повърхността. Тунелът вече достигаше 120 метра дължина, но до целта, плазмения пояс, имаше още около 3 км надолу. Стражът се нуждаеше от допълнителна енергия, защото това бе само началото, а генераторите на КИСПП вече бяха изчерпали запасите си. Термоядреният реактор, оставен от аспасия, също съдържаше минимални количества енергия и се нуждаеше от презареждане. Някои от компютрите на хората вече бяха асимилирани от посложните аирлиенски структури. Тук там проблясваха монитори, сменяки образите с бързина, която човешко око не можеше да проследи, извънземният страш обогатяваше познанията си за човешкия свят с помощта на интерлинг и интернет. Дори вече прилагаше на практика част от добитите по този начин знания. Освен това, стражът поддържаше постоянна връзка с Марс, където се намираше другият компютър на пришелците. Една метална сонда се подаде от основата на златистата пирамида. Изви се бавно нагоре и доближи Кели. Спря на сантиметри от средата на гръбначния изтълб и от предния и край се подаде тъничка игла. Тя проби кожата и проникна във вътрешността на гръбначния мозък. Обгърната в златистото сияние, Кели Рейнолт спотрепна като човек който санува кошмар. Иглата бавно се прибра в сондата, която на свой ред се сгъна обратно във вътрешността на стража. Кели потрепери още няколко пъти, след това тялото и се успокои и отново се сля с стража. Търкот знаеше, че Дънкан оговаря по сателитното радио да им пратят подкрепления. Той обаче беше намислил нещо друго. Когато влезе в кабината на Яков, руснакът се беше проснал изнурено на койката. На до него имаше бутилка с безцветна течност, приятелю, посрещна го и Яков, да пием за загиналите другари. Търкот пое чашата, опря я в устните си и отпи. Огнената течност изгори непцето му, откъде взехте това, попите той, когато си възвърна способността да говори. Аз съм човек, с разностранни способности, похвали се Яков, дори и във вашата флота забраните не се спазват толкова стриктно. Търкот седна на едно от стоучетата. Твърдите, че тази група, мисията, водачите, се навъртали наоколо от доста време, от доста време, кимна бавно Яков, и че не само ни наблюдават, но и се намесват в хода на човешката история, така изглежда. Казахте също, че нацистите били свързани с мисията, да, познавам един човек, който може да знае нещо повече за мисията. Бил е вдъл си и е работил с хенщат. И Яков си нали нова чаша? Подаде бутилката и търкот, но американецът отказа, зная кой. Доктор Фон Сеект е още жив, нали, има ли нещо, което да не знаете, уф, страшно много неща. Тази мисъл ме буди всяка нощ и не ми дава мира, помолих майор Коин да ни организира видео среща с Фон Сеект в болничната стая. И ако се надигне изморено, добре, да видим какво ще каже за коравелият нацист. Коин вече ги очакваше в заличката, всичко е готово, докладва той, до сега проверявахме дали е сигурна връзката. Търкот и Яков се настаниха пред малкия компютър. Монтираната отгоре миниатюрна камера сочеше право към тях. Екранът блесна и се изпълни с цветове. Старецът лежеше в болничното легло и гледаше към краката си, където вероятно бе поставена втората камера. На възглавницата до него бе прикрепено микрофонче. Търкот забеляза системите, включен в ръцете на немеца и се зачуди как още е жив, доктор фон Сеект. Заговори той, аз съм капитан Търкот, добър ден, капитане. Отвърна почти шепнешком фон Сеект на немски, нужна ми е малко информация. Фон Сеект промърмори нещо нечено разделно. доктор фон Сеект. Търкот повиши глас, опитвайки се да пробуди стареца от унеса му. чия ръка доближи микрофончето до устните му, смърт. Прошет на Фон Сеет, разрушителят на света. Търкут бе чували при други обстоятелства немеца да произнася тези думи. Още първия път, когато се бяха срещнали на борда на самолета от зона 51, беше цитат от изказването на Опенхаймер по повод взривяването на първата изпитателна атомна бомба в пустинята на Нью-Мексико. Фон Сеет бе присъствал лично на тези изпитания. След като бе помогнал в създаването на това страшно оръжие, за прототип на което била използвана откритата в една от подземните галерии на голямата египетска пирамида атомна бомба. Нацистските учени бяха разгадали достатъчно от старите руни, за да разчетат надписа върху подводната каменна стена близо до архипелага Бимини, където някога се е намирал легендарният континент Атлантида, превърнат от аилиянците в тяхна главна база. По-късно Фон Сеет, още млад учен и убеден нацист, попаднал в специална научна група и бил изпратен в Египет, начало на наворъжен отряд, самия разгър на Втората световна война, по времето, когато, лисицата, Ромел вече наближавал с войските си Кайро. След като прокопали отвор в една от стените на вътрешния тунел, немците открили черно ковчеже, което не могли да отвоят. Взели тях, но на обратния път попаднали в засада на британски командоси и Фон Сейк бил заловен заедно с капоценния си товар. След нови перипетии най-сетне немският учен и радиоактивното ковчеже се озовали в Америка и били придадени към манхатънския проект. Тъй като след като отворили ковчежето, американците открили, че вътре има ядрено взривно устройство, върху каквото от известно време работили безуспешно, докторе, трябва да разбера едно нещо, настояваше търкот. Старецът премигна с очи към екрана, но аз се заклех. Дадо дума, защо се закле, произнеса рязко на немски търкот. От вътрешно убеждение, заради вярата ми във Велика Германия, фюрера, каузата и със, отвърна машинално, но с поукрепна глас фон Сеет. Търкот почувства, че яко се надига, стреснат от чутото. Докато за американците Втората световна война бе само етап от световната история, той знаеше, че в Русия. Където жертвите са надхвърляли 20 милиона, а страната е била почти напълно опустошена. Тя продължава да е жив и болезнен спомен. Хитлер е мъртъв, продължи на Немски той. От смъртта му изминаха повече от 50 години. Ти си в Америка. Войната свърши отдавна. Искам да отговоряш на въпросите ми. Фонсейт ги гледаше с широко отворени очи. Капитане, да, на вашите заповеди. Искам да си спомниш нещо. За войната и Египет. След като напуснахте пирамидата и черното ковчеже беше у теб. Ах, пустинята! Прошепна Фон Сеект. Нощите бяха толкова студени. Не знаех, че може да е така. Защо трябваше да прекарам целия си живот в пустинята? Когато попаднахте в засада, продължаваше търкот? Случайно ли беше? Или британците ви очакваха? Да са ни очаквали? Фон Сеект се огледа и повдигна глава. Какво си открил? Добави той на английски. Казал си на майор Куин че знаеш от различни слухове за хара. Според теб дълго време тази организация не предприемала нищо, чакала своя миг. Но аз не мисля така. Не съм че отдавна ги има, но се дърпали конците, също както случая с вашето залавяне от британския патрул. По такъв начин бомбата е попаднала от вас при съюзниците. Фон Сейк, помисли малко, Сейт Неким набавно, винаги съм го намирал за малко странно. Такова съвпадение, мислехме, че са ни предали водачите араби, но британците ги застреляха, което ни се стори ужасно несправедливо спрямо някой, предложил помощта си. Освен това не бяха обикновени войници, бяха от специалните им части – командоси. Какво правеха точно там, насред пустинята, значи е възможно някой да ги е предупредил, напълно възможно. Съгласи се фон сект. Всъщност, какво ли не е възможно? Кой може да знае истината, каквато и да е, струва ми се, че все още криеш част от нея. Фонсейт не отговори. По какъв начин генерал Булик и Меджик узнаха за разкопките в Джамилтепек, Търкот знаеше, че това бе отключващото събитие, за да се превърне генералът в марионетка на извънземните. След като хората от Меджик бяха открили стража под Джамилтепек и го бяха докарали в дълси, той бе въздействал върху умовете им и бе взел Булик под пряк контрол което в последствие щеше да доведе и до старта на кораба Майка, ако Търкут и приятелите му не се бяха намесили своевременно. Разузнаването, промърмори Фонсект Кенеди, нашият представител от Черл, ни прати доклад, че Йоргенсун се натъкнал на нещо странно. Глупости, прекъсна го Търкут, поисках от Майор Куин да провери случая в архивите на Меджик и Черл. Повечето от записите са били унищожени, но малкото, което намерих, навежда на мисълта че златистата пирамида е била открита едва след като групата от «Меджик» е пристигнала на място. Освен това изглежда се знае ли къде точно да копаят. Не разбрах само, откъде са се здобили с толкова подробна информация. И аз не зная, въздъхна фон срек. Не, приятелю, ти беше член на «Меджик». Тия номерас, и аз не зная, вече не ми минават, търкот неволно сви пръсти, сякаш искаше да ги сключи около истанелия врат на стареца. Някога бе повярвал, че Фон Сайд е готов да им помогне да спред старта на кораба Майка от аутроистични подбуди, но сега, след информацията от Яков, не беше съвсем сигурен дали немецът не е действал по други причини. Малко след първата им среща, Кели Рейнолдс му бе разказала за мястото, където Фон Сайд бе започнал своята научна кариера. В Пейнемунде, където нацистите конструирали техните ракети ФЛ и ФЛ. Са използвали за най-тежката работа затворници от близките концлагери. Хиляди измирали от мизерните условия и непосилния труд. Когато попита за това Фон Сейт, също така се оправда, че не знаел нищо. Освен това чух от сигурно място, че стражът не е бил открит под Джамилтепек. Хвърли поредния си костъргот. Фон Сейт поклати глава. Казах ти всичко, което ми е известно. Не съм ходил в Джамилтепек, лъжеш. Какво значение може да има всичко това сега? Попита е изморено Фон Саект, научив, че Илианският флот е бил унищожен. Защо да се ровим в миналото, защото тази група продължава да действа и искаме да узнаем повече за нея? Подозираме също така, че по някакъв начин е свързана с откриването на стража от Меджик. Търкут не виждаше никаква причина да крие от Фон Саект новината за водачите и мисията. Аз не знае нищо по този въпрос, тогава, разкажи ми за Дълси, вече съм го разказвал. Други командваха в Дълси, да, нацистите от операция, Кламер, Кимна Търкут, но с какво точно се занимаваха там? И какво е имало на най-долното ниво, където държаха стража, нямам представа. Никога, какво имаше там, извика внезапно Търкут, знаеш. Казвай, е, разправяха, че правили разни опити. Момчетата от NightScape им доставяха образци, не съвсем. Хората от NightScape отвличаха разни нещастници, на които им промиваха музъците на горния етаж. Там, където открихме Джони Симънс, така е, там лежаха отвлечените. А после ги пускаха обратно, натъпкани с дезинформация. Но питал ли си се каква е била съдбата на онези отвлечени, които въобще не се завръщаха? На всички тези безследно изчезнали, отивали са на най-долния етаж, нали? Някой от тях, Кимна на Сеек и следователите от Кламер, бяха безкрупулни в методите си. Разполагаха с богат опит от лагерите. Дори в страни като вашата, които се хвалят със своята демокрация, стават подобни неща. Търгот реши да не обръща внимание на политическите забележки на фонсее. Така какво ставаше на най-долното ниво? Видях там прозрачни цилиндри с тела, същите, като унези в базата, Скорпион. Зная, че по такъв начин СТАР е отглеждал, своите агенти, смесвайки човешки и аилиянски гени. И в дъл работеха на това? Или беше нещо друго? Експерименти за бъдеща биологична война? Не зная. Фон Сейек, извърна глава, кажи тогава за генерал Хемщат имаше студени очи, про мърмори Фон Сейк студени и мъртвешки, и той ли се занимаваше с биологични изследвания. Фон Сейт не отговори, черната смърт, изръмжа Яков. Фон ти извърна глава към екрана. Кой сте вие, черната смърт, повтори натъртено Яков, да си чувал за нея, слухове, прошепна Фон Сейт, слухове за черната смърт, да, че била някакъв вид оръжие. мисията, изстреля неочаквано Яков. Търкут забелеза, че този път имаше жива реакция. Фон Сеек ги гледаше напрегнато, «Разкажи ми за мисията, произнесе бавно търкот, не разбирам за какво, стига лъжи», извика Яков, «Знаеш, там е Хенштът, нали?» Фон Сеек кимна изморено, когато научих, че е напуснал да Помислих помислив си, че нещо не е наред. Беше около месец преди генерал Гулик да бъде завладян от желанието да стартира кораба майка. Дори се зачудих, дали между двете събития няма някаква връзка. Боях се да не би хенщът да поиска да му предоставят скакалците, за да разпръсне заразата, над която е работил в биолабораторията. Търкот се укокори в екрана. Главата на Фон Се е назад и падна на възглавницата. Търкот прекъсна връзката и се замисли. Имаше още толкова много неизяснени неща. Акова, Меджик, наистина е имал отени агенти от водачите. Или САТААРА, този факт можеше да хвърли нова светлина върху много от събитията, а също и да обясни унищожаването на биолабораторията в дълси от изтребителите ФУ. Може би целта на ФУ, тата не е бил само стража компютър, а и онова, върху което бе работил Хемщат. Но нали, изтребителите ФУ, бяха под контрола на другия страж. Тогава, какво, искали се да прикрият следата? Да защитят мисията? Колкото повече узнаваше, толкова по-малко разбираше. Десети, пътникът крачеше по прашния път, самотна фигура в една негостоприемна земя. Беше висок, върлинест, загърнат в сиво на метало, захабено и разпарцеливено. Лицето му бе скрито в сянката на качулката, но извивката на талията и гърдите сочеха, че под дрехата се крие жена. Вървеше леко, въпреки обемистата раница, която бе метнала на гърба си. Път бе название за онова, което жената следваше вече 50 км на юго-исток, веднага след като излезе от Найроби, столицата на Кения. От време на време пред нея се изпречваха гъсти храсталаци, тя се налагаше да използва мъчетето си, за да ги разчиства. Ала нищо не можеше да я спре, дори мракът на нощта, и тя продължаваше да върви, като почиваше не повече от няколко часа на денонощие. Не би имала нищо против, ако съществуваше и друг, по модерен и бърз начин за придвижване, но такъв просто нямаше, не и по тези места. Пътеката бе е стара като света и нито едно превозно средство не можеше да се движи безпрепятствено по нея. Всъщност, пътеката следваше голямата цепнатина, грамотна пукнатина върху повърхността на планетата, която започваше от Южна Турция, минаваше между Израел и Йордания по дъното на Мъртво море, най-низката точка на планетата. След това оформяше коритото на Червено море, достигаше Аденския залив и там се разделяше на две части. Едната извиваше към Индийския океан, другата навлизаше във вътрешността на Африка, там, на където сега върваше и жената. Тя знаеше, че вдясно от нея голямата цепнатина се спуска по дъното на езерото Виктория, второ по големина в света сред сладководните басейни. Цепнатината продължаваше още 400 км в същата посока, пресичайки територията на Танзания, за да се изгуби някъде в Мозамбик. В сравнение с нея калифорнийският разлом бе като прокопано от ДТК на оче, като дръскоти върху лицето на земята. Местността, през която преминаваше, ставаше все попресечена. Навлизаше в долина с високи, стръмни склонове, из която се виеше река. Пътеката следваше коритото на реката. Изгрело преди час, слънцето бързо напичаше чернещата почва и температурата се покачваше с всяка минута. Жената нямаше нищо против жегата, след като доскоро се безпотайвала в хладно и неприветливо помещение, дълбоко ледената кора на Антарктида. Беше известна само като Лекси на Залнези, с които бе работила там. След като се евакуираха от базата, Скорпион, малката група от нейни подчинени се раздели, всеки, следвайки задачата и назначението, което тя му бе поставила. Лекси спря на един от завоите, оглеждайки терена пред себе си внезапно забелеза странна аномалия в хръсталаците близо до пътеката. Тя извади мъчетето и разчисти шубрака. Постепенно пред очите й се появи обветрен каменен обелиск, с височина 5 метра. Основата му беше обрасла с тръстики, а нагоре по него се виеха лияни. Издължени, бледи пръсти се плъзнаха по захабената му повърхност. Беше третият подобен обелиск, покрай който минаваше през последните два дни. Обелискът представляваше пъта показател, останало от древната империя на Аксум. Горната половина на камъка бе изписана на Г.С., официалния аксумски език. Лексина можеше да го чете, в действителност той не беше мъртъв език, тъй като все още се използваше от свещениците в етиопската църква. Съществувала между Ай и Екс век от не. Останали са монументални стели, обелиски. Столицата на древната империя Аксум е днешен етиопски град със същото име Барет. Според историците, Аксунската империя се смяташе за една от най-древните на света, основана в първото или второто столетие преди Христа. Империята се простирала на териториите на днешния Етиопия и Кения. Имала търговски контакти с Гърция и Рим, но същевременно поддържала връзки с далечна Индия и дори с Китай. Лексина си даваше сметка, че в днешни времена малци не знаят за съществуването на империята. Първо, същото се е намирала в Африка, след това, заради факта, че населението ѝ е било от чернокожо, а световната история продължаваше да се пише от «Белия човек». Но в апогея на своето развитие Аксун се равнявала по мугъщество с останалите държави, с които търгувала – Рим, Китай, Индия. Подобно на много други народи, аксунците също избрали за свой главен бог – бога на Слънцето. Дори след като по тези места пуснало корени християнството, царицата на Шеба продължавала да се преклоня пред своя бог. Макар в книгите да бе известна точно като царица на Шеба, както я наричаха и в летописите за срещата й с цар Соломон, Лексина и Малцината истински познавачи на историята знаеха, че действителната и титла е била царица на Шеба и Аксун. Или Саба, в Библията се споменава като Съвската царица, в Ж. Три царства, Десет, Б. В горната част на Пътепоказателя се споменаваше името на царицата и се оточняваха границите на нейната империя, но Лексина бе позаинтригувана от онова, което пишеше отдолу. Надписът бе не на съвсем друг език староронически. Съдейки по него, тя беше на прав път. Лексина извади от раницата микрофон и слушалки и чукна с пръст по унапрената им част, за да задейства микрофончетата в тях. В раницата си имаше изключително мощен предавател – Елек. Тя почека малко – Елек, да, гласът от другата страна бе кристално ясен, макар да го чуваше през слушалките. Открих още един камък – пътеката бива ли я още, да. Нещо ново по твоята задача – уредих транспорт и найемници. Второто беше малко трудно, но не невъзможно. Закъсняваме с графика. Предупреди го лексина, ще бъда готов на време. Това няма да е достатъчно. Ще ни е нужна енергия, да, но как да я получим, без, зная, прекъсна го яско лексина. Имаш ли друга информация, която може да ми бъде от полза? Нищо за сега. А Кориден и Гергор изпълнили са нареждането, открили ли са го? Не, ще ти се обадя по-късно. Тя свали слушалките. Когато стигна близкия хълм, лекси на спря. Далече на хоризонта се белееше малко облаче. Наблюдава го в продължение на няколко минути, но облачето не помръдваше. Тя отметна назад качулката, Кожата на лицето й бе бледа, почти прозрачна, а косата й бе късо подстригана. Носеше големи слънчеви очила. Когато ги свали за момент, отдолу се показаха червени очи с дължини като полумесец зеници. Лексина знаеше, че бялото не е облак, а сняг, върхът на планината Килиманджаро, която се издигаше на 5802 метра над всичко, което я заобикаляше. Посоката, която трябваше да следва според показателя, заобикаляше западната страна на планината. Отново си служи очилата. Килиманджаро е най-високата планина в Африка, намира се в Танзания, близо до границата с Кения. Височината ѝ е 5895 м. Бърет, моите хора обиколиха гробницата от всички страни и опитаха всички достъпи. Армията е запушила и последната дупка. Има танкове, автомати, имат и вертолети, а ние – само бомби. За лофа тези няколко изречения бяха цяла реч. Говореше тихо, така че съмочаво да го чува. Горичката, в която се спотайваше групата им, беше претъпкана с хора. Другарите на лог бяха довели жените и децата си. Чело не очакваше, че съпротивителното движение е достигнало подобни размери. Наслуше се на разкази за изгорени села и избити селени. Населението в този район се различаваше по етническия си происход от останалата част на Китай и най-вече по вяра. Тук доминиращата религия беше и От доста години правителството в Китай водеше необявена война срещу нейните най-ревностни поддръжници. Не веднъж в живота си Челобе виждала бегълци и всеки път гледката я потискаше. Хора, изгубили всичко, освен духа си и малкото, което носеха на гърба си. Постранното бе, че управниците в Пекин, представляващи истинската причина на това нещастие, някога, по време на големия поход, го бяха изпитвали на собствените си гърбове, лаените влезли ли са в гробницата, попита тя не. Изглежда, че главният вход е затрупан и сега единственото място, през което може да се проникне, е шахтата, водеща към върха. Отворът и е миниран и е заобиколена от картечни постове, вероятно се боят, че вътре може да има още някой. Или кой знае от какво, значи чакат и не предприемат нищо, заключи тя. Но и ние не можем да влезем. Тя размаха бележника на Нейбингър. Открих нещо интересно. Какво? В Шихуан Джоу, първият император. Синът на небесата, дори Лофа, бе чувал за него. Именно. Императорът, който обединил Китай. Този, който вдигнал великата китайска стена. И какво пише за него? Мисля, че той е в гробницата. Но как е възможно? Лофая погледна изненадано, нали се сняташе, че вътре лежат Гао Цун и жена му. Гао Цун принадлежи към династията Тан, която управлявала много време след Чихуан Джоу. Челоу вдигна рамене, така пише в бележките на професора. Не зная как е възможно, но спомни си, че според професора този участък от стената е бил построен във формата на излиенски странически символ. След като стената в по-голямата си част е строена по нареждане на Шихо Анджо, трябва да съществува някаква връзка. Аха, Лофа и глава, не, това са глупости. Пришелци, цяла стена да е сигнал към космоса. Летящи чинии, той отмести поглед в страни. Чело поглед на съсъжаление своя стар другар. Живееше в ограничен свят, вярваше само в онова, в което го бяха научили да вярва, и си затваряше очите пред всичко останало. Също като оправниците от Пекин, които предпочитаха да заравят глави в пясъка, вместо да се изправят пред предизвикателствата на модерния свят, помисли само, просто скачало, ако открием връзката между Ши Хуанджоу и Пришелците, може наистина да се окажем в центъра на събитията. Китай – люката на цивилизацията Не така, както винаги сме смятали, но в известен смисъл. Може би нашият народ е станал избранник на айрлианците за целите, които са си поставили. Нейбингър ми разказа доста неща. Когато открили рубинената сфера в галерията в Африка, там имало и каменна плоча с надписи. В нея се споменавало за Чинг Хо, този пък е досега го смятах само за герой от легенда. За измислена история. Там се разказва, че бил прочут моряк, предводител на фуртилия от кораби, които потеглили от Китай, минали покрай Индия и достигнали близкия изток. И то много време преди да бъде създаден пътят на Куприната. Много преди раждането на Христос. Лофа извади тютюни хартия от джоба си и се зае да си свива цигара. И какво, попита небрежно той, какво ли? Първо, ако Чинг Хо е историческа фигура, това означава, че още в древността китайските муляци са бродили надалеч из моретата и океаните. Известно е, че тъкмо ние за първи път сме приложили компаса като навигационно средство, но едва в 1120 ютна е, макар и преди това да са били познати магнитните стрелки. Значи Чинг Хо е плавал до близкия изток с помощта на компас. И ако той е човекът, поставил рубинената сфера в унази галерия, следователно е бил тясно свързан с илианците. Е, какво? Точка, чело се питаше дали стария ти приятел не и се надсмива, нали вече ти казах. От това следва, че Древен Китай, под Небесното царство, е играл съществена роля в цялата тази история. Но за да го узнаем със сигурност, трябва по някакъв начин да проникнем в гробницата. Винаги съм смятала, че това, което ни унищожи като сила от световна величина, бе нежеланието на нашите управници да обръщат поглед към ставащото отвъд границите ни през изминалите пет столетия. Последният подобен опит е правен през 1405, да не ми преподаваш урок по история, о заби се лофа, Чело безпомощно глава. В началото на 1405, на 20 000 души и 370 кораби, предвождани от Ченхе, напуснали пределите на Китай и поели в западна посока, следвайки маршрута на Чингхолт преди 2000 години. Тя забудък пръст в маршавите гърди на Луофа. отправили се точно към близкия изток – Африка. След като се завърнали, никой в Китай не помисли за нова подобна експедиция. Въпросът обаче е. Какво точно са търсили? И дали са го открили? Защото ако са намерили онова, което Чинг Хо е преди толкова много години, нищо чудно то сега да лежи в гробницата. Или са търсили нещо друго? Уверена съм, че отговорът на всички тези въпроси се намира там долу. Може и да си уверена, но никой от нас няма представа как да се спуснем в гробницата. Че Луна обърна внимание на забележката му, потънала в своите мисли. Шихуан Чоу. Прошепна тя, какво за него? Ами, той е герой в много легенди. Наричали се го император. Казват, че когато се родил, в небето се появило сияние, което се намирало в района на голямата мечка. В биографията му е записано, че когато се срещнал с мистичната западна императрица в планината Оанго, двамата заедно направили нещо, някое бебе сигурно, заснесе Офа, не. Дванадесет големи огледала, върху лицето на Лофа се изписа любопитство, коя е тази западна императрица, не зная, добре де, кажи поне нещо повече за огледалата, и там не съм наясно, призначело, огледалата били разположени на триножници, които сочели към небето. Цаутжи ги е описал в един текст, посветен на Шихуанчоу. И на други места се споменават огледалата и триножниците, но всичко е обвито в тайнство. Смята се, че предназначението им е било да неутрализират силата на притеглянето. Да издават силни звуци, да гледат към звездите, а пък Шихуанчоу бил повелител на грамотевиците. Може би с помощта на споменатите устройства, интересна легенда, ким на Лофа, чувал си за чию, нали? Точка, кой, гласът на Лофа едва забележимо потрепери, колкото че лу да разбере, че старецът познава и тази легенда. Сигурно са му я разказвали още когато е бил съвсем малък, за да го паспушат, докато Шихуан Чоу управлявал на север, чио владее у юга на страната. Но двамата управници се различавали в много неща, Чио не бил човек, а поскоро метален звяр, така поне се казва в легендите. Имал многобройни ръце, крака и очи, може да лети навсякъде, че лупо сочи планината, много тайни могат да бъдат разкрити там, приятелю. Лофа се изпре презрително, може и така да е, но твоите легенди няма да ни вкарат вътре, можеш ли да ми намериш радиопредавател? От унези, които се свързват с пътниците. Лофа кимна, мисля, че зная къде има такъв. Но ще ни отнеме известно време, ти ми намери предавателя, заяви че лу, аз ще повикам помощ, че кой пък ще ни помогне, за се старият китаец, каи са ПП. Лофа се изсмя, втори път няма да посмеят. Поне си заслужава да опитаме. Ако и това не стане, ще се справя сама, я подобре да ти потърся предавател. Какъв е планът? Лиза Дънкан се озърна стреснато. Не беше чула, че Май Търкот е влязал в заседателната зала, следван от Яков. Посочи им две свободни места до масата, пратив майор Куин и Лари Кинсейт с скакалят в зона 51. Свързах се с една моя приятелка от ВИМИС, Военния институт за медицински изследвания на заразните заболявания и тя обеща да ни помогне. Друг скакалет ще вземе нея и екипа и, заедно с необходимото оборудване, и ще ги докара тук. Веднага, щом пристигнат, потегляме на юг, за да се запознаем с установката на място, и после, попита Търкот ще се опитаме да спрем разпространението на заразата. О, имаме си оптимист! Подсмихна се Яков, дори умствено увреден скулптор, работещ в музей за восъчни фигури, не би могъл да създаде позловеща сцена. Телата бяха разкривени в гротестни пози. Виждаха се разчекнати уста, неми, изкривени устни, от които отдавна бе излетел предсмъртния писък, или пък са били разтворени от страховити нопти. Разпорени гърди, покрити са засъхнала кръв, на толкова тънки струйки, сякаш бяха червени конци. Очите бяха най-страшното. Кухите и морбити бяха вторачени в небето, очертани с кървави овали, като ужасяващо подобие на декоративен грим. Стив Норлард не обичаше да работи с замразени тела. Не по някакви естетични причини, а заради множеството заострени части, които с лекота можеха да пробият ръкавиците и защитното облекло. На всичко отгоре телата бяха радиоактивни. Толкова радиоактивни, колкото не можеше да си представи. Две причини, достатъчни да си помислиш, че краят ти е близо. Едрото тяло на Норуард изпълваше до край защитния костюм. Беше се подложил на невероятно строга диета, за да издържи последния проверовачен тест в армията, но за щастие в Армейския институт за заразни болести не гледаха чак толкова стриктно на тези неща. Норуард беше русокос, срумено, веселешко лице, по което едва ли можеше да се познае, че работи предимно с мъртвци. Той изтика много внимателно колитката под една от маймуните. Натисна един бутон и веригата, на която бе окачен трупът, се задвижи надолу, докато цялото тяло легна върху платформата. След това се наведе и измъкна, не без усилие, забитата в гърба на маймунната метална кука. Нору Арципо е бавно дъх. Маската му беше запотена отвътре, а под мишниците му се стичаха едви капки пот. Изтика количката от хладилната камера и залости голямата метална врата. След това продължи надолу по коридора към залата за аутопсии. Веднага щом влезе, по-бърза да включи шланга с пресен въздух към клапата на защитния си костюм. Долу ви познатия шум отнахуващ пресен въздух и преглътна, за да уравновеси си налягането. Маската вече се проясняваше, бръмченето на компресора му действаше точно толкова успокояващо, колкото шумът от равномерно работещи двигатели на пилот изпитател. Той запана колелата на колитката, за да не може да се търкалят. Действията му бяха спокойни и уверени. Извади в големи хирургични ръкавици и ги постави върху защитните ръкавици на костюма, след това потърси с очи втория жив човек в залата и му кимна към трупа на маймуната. Хайде! На три, на три, отъкна в слушалките му женски глас. Принаглежаше на лейния, едно, двамата с ления хванаха ръцете и краката на маймуната, две, три, вдигнаха тялото и го положиха на операционната маса, но толкова внимателно, сякаш беше бомба с закъснител, което не беше далеч от истината. Макар и мъртво, тялото на маймуната гъмжеше от микроскопични същества, готови да нахлуят в нова жертва и да я разкъсат, както бяха сторили с нещастното животно на масата. Поне няколко часа ще и трябват, за да се размръзи, промърмори Норуарт, така че започваме аутопсията в 13 -ти. както кажете, съгласи селения. Изглеждаше дребничка и беззащитна в свръголемия си костюм. Норуарт се обърна към втората маса, където беше поставена друга маймуна. Бяха я извадили от камерата още предната вечер. Взе скалпел и го подаде на лейния, добре дошла в четвърто ниво. Вашият първи пациент, докторе, не виждаше лицето и, скрито от маската, благодаря ви, докторе. Тя опи острието на скалпела в долния край на градния кош и направи първия разрез. Кухината отдолу беше изпълнена с кръв. Норуард продължи да я наблюдава как работи, като следеше дали отбелязва всички аномалии, макар че повечето от тях бяха почти очевадни. От бъбреците нямаше и следа. Черният дроп имаше жълтеникаво отцветяване и част от него се беше стопила. Той вземаше образци от всички органи и ги поставяше върху предметни стъкла. Помогна и само когато трябваше да отворят градния кош в големите щипци. Тъкно се бяха надвесили над тялото. Когато в залата отекна сух, пращещ звук, е замразна и погледна оплашено Норуард, сякаш го питаше за причината, високоговорителите, той кимна към стената. На лицето й се изписа облегчение. Поне не беше нещо неочаквано. Говорителят изпраща отново и този път вътре отъкна познат женски глас, който принадлежаше на завъждащия института, полковник Кармен, Стив, има меновини от Южна Америка. Ах, нови ми значи, помисли си Норуард и пулсът му се участи, искам да погледнеш едно нещо, продължи Кармен, колкото се може по-скоро. Норуард кимна, обърна се и се отправи към входа на шлюзовата камера, като пътъм разкачваше въздухоподаването. Когато пристъпи вътре, той се завъртя, затвори вратата и изхлози тежките ботуши. Прекрачи следващия прак, дръпна един шнур и костюмът се смъкна на пода. Зачъка нетърпеливо, докато бликналата от душа вода отмери определеното й време. Нямаше никакъв начин да прекъсна програмата, особено като се имаше предвид какво може да е полепнало по костюма. Новини, думата отъкна отново в съзнанието му. Току-що бе напуснала една от най-опасните биологични лаборатории в целия свят. В Штатите имаше само още една такава, в Центъра за контрол на заразните болести. Новините за него можеха да означават само, че някой вече е умлял при неизяснени обстоятелства и че още много други хора могат да загинат, ако не бъдат приложени и на време драстични мерки. Душът най-сетна спря, но Руарт се прехвърли в съблекалнията и си облече костюма. Все още пъхаше зелената риза в панталоните си, докато тичаше към асансьора. Вратата се плъзна в страни и той натисна копчето за приземния етаж. Полковник Кармен вече го очакваше там облечена в неизменните операционни панталони и зелена хирургична риза. Насам, махна му тя и посочи вратата на кабинета си. Вътре ги очакваха четирима души, всичките експерти в различните направения на биологичната война. Разгледай това, тя му подаде сателитна снимка, изпратена от зона 51, тази е от днес по обед, но имаме и една от вчера. Майчице, промърмори Норуард, докато разглеждаше сините точици в едното селце и червените в съседното. Вече знаеше на какво се ответстват. На втората снимка районът на поражение беше разширен. И ние казахме същото, ким на сухополковник Кармен. Норуард огледа присъстващите и спря погледа си на един от тях. До, ти какво смяташ, това е в Южна Америка, значи не е, ебола, отговори другият. Беше облечен в износени джинси и памучна фланела. Изглеждаше към 35 годишен, но Норларк знаеше, че е едва на 28. Просто Джо Кения бе живял труден живот. Беше вълнонаемен в системата на Военния институт, но вътре го наричаха просто «вирусния каубой». Отонези, които обикаляха света в търсене на вируси убийци, окрутяваха ги и ги донасеха тук, в четвърто ниво, за да ги надвият. С други думи, Кениан ве скрития гений на четвърто ниво. Притежаваше научна степен по епидемиология и 6 годишен непрекъснат стаж. Няма никакъв начин да разберем какво става там, ако не посетим мястото. Какво представлява районът? Попита Норуарт, малки селца, разпръснати сред джунглата. Обясни полковник Кармен, живеят от коката, която продават на наркотърговци. Норуарт опре двете снимки една до друга. Това нещо се движи доста бързо. Как според вас се предава, ще узнаем, като идем там, отвърна Кениан, кой поръчва проучването, попита Норуард. Полковник Кармен седна зад бюрото си и затрупа нервно с пръсти. това е проблемът. Още нямаме официална поръчка, информацията пристигна по втора линия. Но вече се прати ли една, летяща чиния, която да вземе наша група и да изследва нещата на място, летяща чиния, намръщи се Норуард, на това пък какво е? Колкото по малко въпроси ми задавате, толкова порядко ще чувате отговора «Не знам», заяви Кармен и посочи снимките, да се заемем с непосредствената задача. Един бог знае какво е това, но се разпространява бързо. Бъдете готови за потегляне след 30 минути, това е мястото, потвърди Фолкнер. Толънто гледа граничния район, останалите наемници се бяха притаили далеч назад, в ниското. Виждаше се само неравен черен път. Нито следа отграничен пост, нищо, което да обозначава по някакъв начин, че тук се срещат Бразилия и Боливия. За сега ще поддържаме наблюдението, рече Толанд, не бив се изненадал, ако у от мисията са ни скроили някоя копка. Фолкнер го погледна очудено, какво по-точно представлява тази мисия. Макар двамата да работеха от известно време за споменатата организация, нямаха представа за предназначението ѝ. Тъй като връзката с тях се установяваше от посредници, чувал съм, че са германци, промърмори неуверено Толанд, нацисти. От бившите, дето се крият из джунглите от години, не ми харесва да работя за нацисти. Но искаш парите им, нали, засмя се Толанд. След като приключим тази задача, ще можем да се оттеглим в заслужен отдих. Да си поживеем в разкош. Мълчанието на Фолкнер бе достатъчно красноречив отговор. Той се огледа назад. Където се спотайваха останалите, някои от хората ни са болни. Джастин е най-зле, от снощи повръща кръв, Толан помисли върху този проблем. Е, добре, промених намеренията си, Подобре ще е, ако продължи в намелен състав. Избери най-здравите и се отърви от болните. Четири ще ни са достатъчни, но гледай да са благонадеждни. Не зная какво ще Изгонзи, с когото трябва да се срещнем, но сигурно си заслужава петте милиона долара, които ни обеща – мисията. И след като го отведем там, където пожелае, ще държим в ръцете си както него, така и онова, което струва тези пари. Едина зона 50 и едно отново кипеше от научна активност, този път по тегидата на КИЦПП Изборът бе на самия комитет, заради наличието на кораба Майка из какаоците, и на майор Куин, настоящия началник на зоната, не оставаше друго, освен да се примири с новата си роля. Зона 50 и бе гражданското название върху военните карти на тренировъчния полигон на авиобазата Нелис. Всяка база разполагаше с подобен полигон, който обикновено носеше секретно название от няколко цифри и букви. Но Зона 51 бе еволюирала в нещо много повече от обикновен полигон. От десетилетия тук, в сърцевината на планината на конярите, бе разположена една от най-строго охраняваните военни инсталации. В съседство с планината се простираше и най-дългата стартова писта не само на територията на САЩ, но вероятно и в целия свят. От тук излитаха скакалците, както и прототипите на бъдещите изтребители от серията Стелт и «Аврора». Само няколко сгради бяха разположени на повърхността. Основната част от помещенията и хангарите на зона 50 и едно се намираше в един от склоновете на планината, където се пазеха корабът Майка и скакалците. Меджик, бе секретното название на групата, натоварена първоначално с задачата да управлява зона 50 и 1 и да се грижи тайните и да не става достояние на обществеността и чуждите шпионски централи. С течение на времето тази организация се бе превърнала в един отделен свят, затворен за разпореждание отвън и завладян от увереността, че стои над всички закони. Всичко това бе приключило с катастрофа само преди няколко седмици. Коин знаеше, че по това време членовете на «Меджик» са се намирали под телепатичния контрол на стража компютър, открит при разкопките в Джамилтепек и докаран в друга строго секретна изследователска база в Дълси, Нью-Мексико. Когато най-сетне тайната на Магик бе разкрита, зона 51 се превърна в сензацията на века. Огромните опи журналисти нахуха в хангарите и не след дълго снимките на гигантския кораб Майка обиколиха света. Това, което доскоро бе строго охранявана тайна, сега пълнеше за главните страници на вестниците. Последваха нови разкрития, този път за извънземния происход на телата, принадлежащи на агентите от СТРР. От се пък сметнаха, че тази информация е твърде шокираща, за да бъде поднасена на обществеността, и Коин отново бе натоварен с нелеката задача да запази всичко в тайна. Само, че този път без да се предизвиква излишен шум, защото журналистите продължаваха да си пъхат носовете навсякъде и единственото място, където все още не им се разрешаваше да влизат, бе Кубът и аутопсионната зала. Подземната стая. В която се помещаваше Кубът, имаше размери 24 на 30 метра и до нея се стигаше през големия хангър, изкопан склона на планината на конярите. От тук надолу водеше един единствен товарен Сансьор, което позволяваше да се ограничи потокът от любопитни. Коин седеше в дъното на стаята, откъдето можеше да следи развитието на всички операции. Точно пред него имаше три реда монитори, пред които седяха служители в военни униформи. На голямата стена бе монтиран екран с размери 6 на 3 метра, върху който можеше да бъде изведена всяка информация, предавана до компютрите в залата. Точно зад кои една врата водеше към коридор, от който се влизаше в заседателната зала, личния кабинет на майора, няколко спални помещения и неголяма галерия. Из стаята се носеше тихото бръмчене на машините. Придружено от свистенето на въздуха, нагнетяван от грамадни, монтирани в горната част на хангара, вентилатори. В центъра за управление влезе мъж с дълга черна коса, сплетена от на плитка, прекоси пътеката, следван от любопитните погледи на военните и се настани в фотоила до Куин. Носеше очила без рамки и имаше тънички, черни мустачки. Какво ново, Майк? Майк вдигна ръка и засука левия си мустък. Всички твърди дискове, донесени от базата, Скорпион, са били истрити, подяволите, Коин се облегна назад. Майк поклати глава, но чакай. Това не значи, че там не е останало нищо, не те разбирам. Рече Коин, искам да кажа, че когато изтриеш един компютърен твърд диск, това не означава, че си заличил цялата информация. Винаги остава понещичко, като сянка от предмет, който вече е отместен. Коин се наклони напред отнадежден, и какво откри, за сега нищо определено, признам Майк, работя върху него, но става бавно. Все едно да редиш китайска мозайка, след като си изгубил повечето от парченцата, и все пак. Точка. Мисля, че там се е съдържала информация за служителите на СТР. Освен това намерих някои любопитни неща относно съобщенията, които са си разменяли айрианските компютри, друго. Майкс сбърчи вежди, ами, трудно е да се каже, но ми се струва, че тези типове, той спря и поглед на въпросително Коин СТАР, допълни майорът, даде, от СТАР, изглежда са се опитвали да дешифрират нещо. Дори имам чувството, че са се занимавали с същото, което правя сега аз, възстановявали се стрите информация, от какъв източник, не зная. Едва ли е нещо, което се е намирало в базата в Антарктида? Добре тогава. Кога ще разполагаш с поточна информация? Майк свираме не, след няколко дни. Или седмици. Може би никога. Кой би могъл да знае? Друго, ах, да, някои дреболии. Първо, търси ли се поключва дума? И коя е тя? Ковчек, ковчек, повтори коин. такъв е тоя? Ковчек, понятие нямам. Друго, имаше един файл, изтеглен от историческа база данни. Нещо като студия, върху какво, върху мисията. Членувано и с главна буква, само това, е, не забравяй, че не разполагах с цял век. Коим му посочи вратата, връщай се на работа, как, подяволите, ще се измъкнем. Мъжът, който бе задал този въпрос, бе вкопчил ръка в стоманения кабел, окачен по протежение на товарния отсек. Краката му се полюшваха всеки път, когато низколетящият самолет се издигаше или спускаше, следвайки очертанията на местността. Подобно на останалите 30 души на борда, беше облечен с маскировачна униформа без каквито и да било отличителни знаци. Казваше се круто и бе прекарал по голямата част от живота си в френския чуждестранен легион. Елек вдигна поглед от сателитните снимки, които изучаваше внимателно, без да сваля масивните си слънчеви очила, не се безпокои за това. Аз ще имам грижата, на глупа клики и приличам, попита круто. Не вярвам на никого, когато въпросът о предоспасяването на собствената ми кожа. Говори се, че в Китай положението било страшно напечено. Круто погледна към останалите наемници, седнали наблизо. Повечето кимнаха в знак, че се съгласни с него. Заплащането беше добро, това би потвърдил всеки от тях. 50 000 долара си бяха 50 000 долара, но какъв е смисълът да ги имаш, когато си мъртъв? Точка. Самолетът току-що бе напуснал афганистанското въздушно пространство и летеше към Китай. Круто остана изненадан, че до момента никой не бе направил опит да ги спре, докато Елек не изглеждаше особено загрижен от подобна опасност. Бяха кацнали за кратко на някакво занемарено летище в Туркменистан, бивша Съветска република, където презаредиха без много приказки. Круто отдавна се бе уверил че с пари могат да се купят много неща, но възможностите на Елек наистина надхвърляха всякакво въображение. Хубаво де, но как ще се промъкнем покрай китайските постове? Попита е един от наемниците. Казват, че цялата гробница била заобиколена от плътен кордон. Много просто. Вдигна рамен на Елек, скачаме право отгоре. И уния долу почват да гърмят. Поклати глава, круто. Знаеш ли колко лесно се стреля по човек? Овиснал на парашют, никой няма да стреля по нас. Елект вдигна малка стъклена топка. Вътре се поклащаше слабо фосфористираща зеленикава течност. Ей, това нещо ще се погрижи. Че какво е то? Попита круто. Нервно-паралитичен газ. Открит от руснаците и изпитан многократно в Афганистан. Действа в продължение на 20 секунди, след 60 се разгражда напълно. Ще пуснем топката точно преди да скочим. Докато стигнем долу, всички ще са издъхнали. Божичко! възкликна удивено круто, ако посмеем да го използваме. Чака ни международен съд, никой не дава пукната пара за онова, което става в Западен Китай. Отреза го Елек, пък и никой няма да разбере какво е станало. Да, бе, захили се круто. Без мен, той у очи, когато Елек опря топката в носа му. С теб или без теб, произнесе бавно Елек. Млъквай, или ще строша топката в главата ти, блафираш, не повярва круто, ще умреш с нас. Вече си инжектираха антидот, еляк подхвърли топката във въздуха и 30 чифта очи я проследиха напрегнато как пада, докато отново я улови. Тъй че за мен няма страшно. Виж за останалите, ужасна смърт, казвам ви. Мозъкът престава да изпраща импулси до тялото. Дробовете спират да работят, после и сърцето. Остава само болката. Круто преглътна, хубаво, разбрах. Скачам, търкот доближи носа на самолетоносача, оставяйки зад себе си палубната суетня. Обърна се и проследи с погледа единфа, който се снижи със скорост повече от 300 км в час и само след секунди вече бе заковал на площадката. Веднага самолетът бе от цял куп техници, които с опитни движения го прикачиха за електрокър и стеглиха в страни, преди да се е приземил следващият. Времето бе съвсем ясно, хоризонтът бе като черта, разделяща морето от небето. Малка група делфини продължаваше да следва с плясъци кораба. Нямаше представа дали са същите, които бе наблюдавал порано. Колко ще струва да ми разкриеш мислите си? Зад него стоеше Лиза дънкан, облечена на стъмно кожено яке, закопчено догоре. В лявата си ръка държеше малко куфърче. Търкот знаеше, че им предстои съвсем скоро да се разделят. Всеки потегляше в различна посока, не съм сигурен, че си заслужават цената, аз пък съм убедена в обратното. Търкот погледна към морето, не зная. Напоследък всичко се завъртя с такава шеметна скорост, че почти нямам време за мислене. Все се явяват поважни неща, поважни от мисленето, не в този смисъл. Свикнахме първо да действаме, а после да разсъждаваме. Време е да погледнем няколко хода напред. Какво може да има там, не съм съвсем сигурен, че бих искал да зная, отвърна търкот, надявайки се Лиза да смени темата, но тя замълча. Най-сетне той пръв наруши мълчанието, понякога се питам защо, защо какво, ами, защо е всичко това. Нали разбираш, твърде дълго се съсредоточавахме върху конкретните обстоятелства, кой, кога, какво, без да търсим ключа, май не те разбирам. Търкот се мъчеше да открие най-подходящите думи за онова, което не му даваше покой от известно време, помниш ли какво стана в Германия, онази история, в която и ти беше забъркан. Той кимна, инцидентът в кафенето. Твърде деликатен израз за случилото се, помисли си Търкот. Точно преди да се запознаят с Лиза Дънкан бе изпратен на служба в едно секретно военно поделение за борба с тероризма в Берлин. През повечето време преследваха контрабандния пренос на оръжия от бившите социалистически страни. Групата бе съставена от американци и германци, все подбрани войници от специалните части на двете страни. Беше им заповядано първо да стрелят, а след това да задават въпроси, особено когато се отнасяше за оръжия, способни да поразяват стотици, дори хиляди невинни жертви. По време на последната операция, преди да бъде прехвърлен в зона 51, разузнаването изпрати групата им подирите на екстремисти от ИРА, опитващи се да сложат ръка върху пратка самонасочващи се ръчно преносими ракети, сам от оборудването на бившата източногерманска армия. Предполагаше се, че ще бъдат използвани за свалянето на самолет Конкорд над летище Хитрол. Оръжията вече пътуваха по предназначение, когато групата на Търкот получи заповед да им пресече пътя. Бяха организирали засада, но терористите бяха спрели в едно заведение в малкото градче, точно преди мястото, където ги очакваха. По изгубил търпение, водачът на групата реши да отиде на разузнаване и взе Търкот със себе си. Въоръжени с автомати са заглушител под дългите си шлифери, двамата влязоха в заведението, представляващо комбинация от бар и ресторант, или на немски гасталс. Вътре беше пълно с посетители. Веднага забелязаха двама от терористите, но третият не се виждаше никъде. И тогава партньорът на търкот допусна грешка, издавайки се с прекалена нервност. Един от ирландците ги забеляза и всичко полетя с краката нагоре. Последва безредна стрелба, в която двамата терористи бяха убити. Третият се опита да напусне заведението с група цивилни. Немският командос откри огън по цялата група. Наложи се търкот да му избия оръжието, при което си бе изгорил дланта от нашеженото дуло и досега имаше белек. Едва по-късно преброиха жертвите. Четирима убити цивилни, включително едно 8-годишно момиченце и бременна жена. Като капак на всичко хората, които ги бяха пратили там, ги наградиха с медали за храброст. Нещо се прекърши в Търкот след този случай и като че ли остави дълбоко в него незаздравяваща рана. Майк, в гласа на Дънкън се долови тревога. Какво искаше да кажеш за Германия? Нищо. Отвърна Търкот. Чувстваше се изморен. Не е нищо, възрази Дънкън. Той въздъхна. Нещастниците, които застрелях в Германия. Терористите от Иреа. Техните идеи, мотивите им, ето за какво си мислех. Бяха уверени в правотата си. Смятаха каузата си за единствено справедлива и бяха готови да платят каквато и да било цена за осъществяването й, да направят всичко, дори да убиват невинни. Стига, махна с ръка Дънкан, как можеш се сравняваш, нали сама поиска да знаеш за какво мисля. Прекъсна я той, ето че ти казах. Дънкан не отговори, отново настъпи мълчание. Хубаво? Подхвана отново търкот, сега сме на американски кораб. Момчетата тук носят униформи, участвали са във войната в залива, хвърляли са бомби над Ирак. Всеки от тях е убивал. Но противникът им е вярвал в онова, което върши, също колкото и нашите пилоти и моряци са били убедени в правотата си. И така е било винаги. Нали знаеш, Бог е и на двете страни. Как тогава едната на края печели? Ей, такива неща си мисля. Опитваме се да си обясним действията на ирлиянците с нашия мироглед, но те не са хора. Много поразлични са от нас, отколкото ние от иракчаните. А виж, Иаков казва, че войната била между нас, между хората. Не са пришелците. Но нали пришелците са ни манипулирали? Оказа се, че са не е земна организация, а музъците на тези водачи са промити като на хората от МЕДЖИК, значи са марионетки, така ли? А ние какво сме? Не можем да си осигурим помощ дори от КАИ, СПП и нашето правителство. Не вярваме на никого, нали така ни съветва Яков. И в специалните части ни учеха да не приказваме много, но това минава всякакви граници. Време е да се огледаме. Струва ми се, че за всичко това се крие нещо повече. Нещо съвсем различно, защо, какво, подскочи изненадано търкот, зада до същия въпрос, с който и ти започна тази реч. Защо трябва да има нещо повече? Защо трябва да е различно? Търкот премигна очудено, не си ли съгласна, че трябва да съществува крайна цел? Дънкан разпери ръце, тъй да бъде. Но не знаем каква е и не ни остава нищо друго, освен да реагираме според обстановката. Да реагираме според обстановката, усмихна се мрачно Търкот, това ми хареса. Известно време двамата гледаха към океана, има още нещо, обади се Дънкан, да, и Яков. Какво за него? Ти вярваш ли му, нали той ни каза да не вярваме никому? Съгласна съм с него, защо, разговарях насаме с Лари Кинсейт и Майор Куин, докато вие си Яков разпитвахте Фонсейт. Кинсейт е проверил орбитата на спътника на Земя без граници, точно преди да пъдне. Получил е данните от космическия център. Търкут чакаше търпеливо, вярно че не се е приближавал до кораба «Майка» и нокатя, но в един момент от полета орбитата му внезапно се е променила. Станало е над едно място в Централна Азия, на име Сари Шаган. Сигурно не знаеш, но там е разположен главният руски изследователски център за противоспътникова отбрана. И друг път сме получавали сведения за непрограмирана корекция в орбитата на спътници на НАТО, прилитащи на тази зона. Някои специалисти предполагат, че е бил използван нискоенергиен лазер. Според други, става въпрос за електронно заглушаване, искаш да кажеш, че спътникът е бил свален от руснаците. Дънкан Кимна, Кинсейт е убеден в това. Кой не е направил опит да проникне в общоинформационната система на коро и доколкото разбрал... По програма, спътникът е трябвало да остане най-малко още 24 часа на орбита, а след това да навлезе в ниските слоеве на атмосферата и да падне в южната част на Атлантическия океан, точно както и предишните два. Този тип сателити разполагат със собствени маневрени двигатели и Кинсект е установил, че са били задействани малко след намесата на руснаците, вероятно по заповед от мисията. Търкот обмисляше новата информация. Значи руснаците променят орбитата на спътника, унези от мисията му нареждат да се приземи преждевременно и далеч от предполагаемото място. Нищо чудно унищожаването на четвъртия отдел да е пряко следствие от този акт. Ако, разбира се, и казва истината и базата наистина е била унищожена. Може би руснакът знае повече, отколкото дава да се разбере, и аз така виждам нещата. Сбъркал е някъде, а сега се опитва да ни използва, за да си поправи грешката. И без това неговите хора вече ги няма, все пак, поважното е, че е бил провален планът на Земя без граници. Какъвто и да е бил, може и да си прав. Представи си обаче, че не е трябвало спътникът да попада на сушата. Заради нещо вътре в него, но пада в Южна Америка и всичко отива подяволите, да но не си права. Защото това означава, че ситуацията е извън контрол. Дори за мисията, или пък Яков ни мами и няма никаква мисия, подмет на Дънкан, или има и той е един от тях, от тях. Търкот се засмя, но по заради безпомощността си. СТАРА. Водачите, четвърти отдел, КГБ, дявол да го вземе, може да е дори двоен агент на ЧР. Кой може да знае, а може и да говори истината. Какво значение? Унези нещастници в Южна Америка са вече мъртви и на нас се падна честа да разберем какво е пренасил спътникът, било то черната смърт или нещо друго. Затова реших да се върна в Штатите. Искам да проверя някои неща, например, попита Търкот, първо ще прескоча до авиобазата Ванденберг. Една от сувалките ще излети оттам. там. Все още работя за президента и той нареди да присъствам на старта. Искам на място да разбера какво целят хората от КАИ и път с тези полети до кораба Майка. След това ще продължа до зона 51, оттам най-добре се координират всички действия, особено когато вие подразберете какво става. А и ми се струва, че мога да науча още подробности за Дълси и Джамил Тепек. Търкот така е, когато приключим с разузнавателната операция, двамата с Яков ще се присъединим към теб в зоната. Веднага щом получи заповед за тръгване, но Руът се зае да събира екипировката и да подрежда багажа. За да достигнат района на поражение и да съберат необходимите образци, без да пострадат в процеса на работа, тяха да се нуждаят от високо специализирано снаряжение. Това означаваше да си осигурят степен на безопасност от четвъртото ниво. Норуард негласно предостави цялото управление на Кениан. Макар по-млад, той разполагаше с необходимия опит за работа на открито. Норуард дори бе щастлив, че Кениан ще бъде сях, беше се наслушал на какви ли на истории за приключенията му в различни тайни места. Съществуваха два фактора от първостепенно значение, отнасящи се до откриването на непозната до момента биологична заплаха. Първият, естествено, бе характерът и видът на причинителя, както и да бъде изолиран в изкуствена среда. Вторият бе да се открие происходът му. Обикновено тези два фактора бяха достатъчни, за да се започна борбата. Само преди две години в Южен Зайр бе избухнала страхотна епидемия. Имайки предвид отдалечеността на района от цивилизацията, новината за епидемията бе пристигнала със закъснение. Междувременно болестта продължаваше да се разпространява в пограничните райони между Зая и Замбия, причинявайки смъртност от 90% сред засегнатото население. Умрелите наброяваха десетки хиляди, след две седмици на безпрепятствено разпространение, вирусът достигна столицата на Заир – Нола. Заирският президент нареди на военните да изолират града. Пътищата бяха блокирани, летището – затворено, транспортът – Замля. Президентът бе готов да пожертва дори столицата, за да спаси страната. Но вирусът изчезна със същата бързина, с каквато се бе появил. Издъхнаха и последните му жертви, телата им бяха изгорени. Животът постепенно се върна в нормалното си русло, освен че нацията бе намаляла с 40 000 души. Дредна цифра, според африканските представи. Единствено институтът не се примири с изчезването на болестта. С помощта на заерски лекари бяха получени образци от замразени такани, които бяха изпратени по въздуха в щатите. От тях съвсем скоро бе изолиран и смъртоносният вирус. Оказа се филовирус, братовчет на вирусите, Марбург и Ебола. Все пак се различаваше от тях, заради което бе кръстен, Ебола-3. Ако не познаваха неговите прародители, Марбург и Ебола, специалистите от института сигурно ще да се затруднят. Сега вече знаеха, че е техен роднина. Ето, че вече разполагаха с Ебола 3, но единственото, което знаеха за него, бе, че убива бързо и безпощадно. Тогава Кениан предложи да проследят откъде е дошъл вирусът. Той лично отлетя за заир, за да оглави разследването. Досуш като детектив тръгна по дирите на смъртоносната зараза, разпитвайки малцината оцелели. Неслед дълго Кениан установи, че «Ебола-3» не произхожда от Зайр, а от югоизточния бряг на езерото Банголу, в Замбия. Най-малък самолет и отлетя на там. Местността се оказа блатиста, почти незаселена с хора и истински рай за дивите животни. Кениан накара пилотът да се приземи на един от малкото острови, където според картата имаше селце, но още докато се спускаха, ги посрещна миризмата на разложена човешка плът и пилотът категорично отказа да кацне. Кениян се завърна в института и предложи да бъде организирана нова експедиция до езерото Банголу, за да открият мястото, където се бе появил на бял свят – Ебола-3. Доводите му бяха, че щом веднъж вече вирусът бе прехвърлил границите на блатистата страна, това може да стане и втори път, и то с далеч по тежки последствия. 40 000 мъртви и 90% на смъртност при заболелите бяха достатъчно сериозен аргумент. Отделени бяха нови средства и Кениан се завърна в Замбия, начало на група специалисти и необходимото оборудване, за да работят в условия, максимално близки до тези в четвърто ниво. Върнаха се в блатистата страна и претършуваха всички острови в продължение на две седмици. Най-сетне откриха един остров, заселен с Маймуни, за който Кениан подозираше, че е бил първичното огнище на заразата. Неколци на местни жители му разказаха, че от време на време ловци от селото ходили на острова да ловят маймуни, които след посредници продавали на различни научно-изследователски лаборатории за техните експерименти. Според Кениан това е бил пътят, по който болестта бе напуснала блатата. След като се екипира по подходящия начин и взе всички необходими предпазни мерки, групата на Кениан се прехвърли на острова. Но не откриха нищо и в края на крайщата си тръгнаха с празни ръце. Експедицията бе обявена за провал, но Кениъм бе доволен от опите за работа в тежки полеви условия и очевидно той сега щеше да му е от полза. Голяма част от снаряжението, натоварено на втория хеликоптер, датираше от времето на тази, провалена, експедиция и бе пригодено за примитивната обстановка на джунглата. Само, че този път не заминаваха за Африка, а за безлюдните пространства край Амазонка. Нищо чудно да се срещнат с заплаха, далеч по страшна от споменатия «Ебола-3». Норуард знаеше, че въпреки усилията на многобройни институти от целия свят, все още не беше изработена ефективна ваксина срещу «Ебола», «Ебола-3» и «Марбург». Единственото, което бяха постигнали в ВИМИС, бе създаването на достатъчно сигурни лабораторни тестове, с чиято помощ бързо можеше да се определи дали човек е засегнат от някой от тези вируси. И Южна Америка бе нещо ново и различно. И тази летяща чиния, Норуърд, се питаше защо ли ще участва. За да спестят време, полковник Кармен бе намекнала недвусмислено, че за сега заповедите пристигат не по официалните канали. Още една загадка, идва да ни вземат, обяви Кениан. Скакалецът се приземи точно пред централната сграда на Военния институт. Бяха струпали близо цяла купчина с екипировка. Норуард проследи с почуда извънземния съд, който застина във въздуха и сетне плавно се спусна право надолу. От горния люк се показа офицер в униформа на американските В.В.С. Майор Норуард. Норуард кимна. Офицерът огледа багажа, за няколко минути ще го натоварим. Веднага след това се понасяме. В началото, самолетчето ни може да ви се стори странно, но не му обръщайте внимание. За това пък ще ви откараме за нула време. Колко дълго ще летим всъщност, по пътя ще се отбием до «Стенис», за да вземем още няколко души. Кениан поклати глава, нямаме време за никакви отбивки, за къде сте се разбързали, на всеки час, произнесе с равен глас Кениан, вирусът, който ни интересува, се размножава с по няколко милиона единици. Затова бързаме. 12. На борда на Спрингфилд, сред екипажа цареше напрегнато очакване. Трите, изтребители Фу. Кръжаха наблизо в бойна готовност. Капитан Форстър бе готов да чака, докато се изчерпят запасите от кислород, които ще тяха да стигнат за два месеца, преди да предприеме каквито и да било рисковани постъпки. Беше запознат със съдбата на «Пасадена» и нямаше никакво намерение да я споделя преждевременно. По-лошото бе, че освен него, решението можеше да бъде взето и от политиците, а за капитан Форстър те не бяха извор на мъдрост. Ако оставяха на адмирал Полдън, той сигурно щеше да засипе Великденския остров с ядрени удари, докато го потопи. На Великденския остров тялото на Кели Рейнолдс бе преустановило почти всички свои функции, оставяйки се на волята на стража. Умът й обаче оставаше буден. Все още виждаше различни картини, сцени от миналото. Най-голямата от всички статуи, висока на 20 метра и тежаща поне 200 тона. Лежеше сред още 400 други недовършени статуи на склона на Рано Рарако. Ала вече нямаше кой да я вдигне, за да предупреждава. Последният човек птица бе нарушил закона. От морето бяха пристигнали непознати. Идеха оттам, откъдето изгряваше слънцето, без да се боят от подредените на брега Моаи. Слязоха, разговаряха с човека птица, сетне си тръгнаха. А той изчезна в една от съпнатините на Рано Као. Нямаше го цели пет дни, а когато се появи отново, сред хората настъпи разцепление, едни, които още помнеха защо са тук, се опълчиха срещу другите, са заклятници, готови да последват човека птица. Последните се заеха да събалят статуите, а първите се нахвърлиха върху тях. Започна истинско клане и тогава дойде черната смърт и покоси всички, от двете страни. И така стана, че островът бе обезлюден, вятърът заличи надписите от камъните и разпиля по склоновете на планината плочиците Ронго-Ронго. Водачът Паркър включи компютъра и провери електронната си поща. Имаше само едно писмо и той знаеше от кого е, тъй като адресът му бе известен на една инстанция. Той премести мишката, за да отвори писмото на екрана и в този миг забеляза, че ръката му трепери. Опита се да овладее треперенето, но нервите му изневериха. В края на краищата, след значителни усилия, все пак успя да отвори посланието и го прочете. Уведомяваха го за промяна в разписанието. Нямаше обяснение за скъсяването на срока, нито пък бяха необходими. Заповедта бе категорична и неотменна. Пакър изпрати потвърждение, Дънкан. Търкот и Яков се качваха по металната стълба към площадката за извитане, когато ги спря един моряк, доктор Дънкан. Какво има? Морякът ти подаде компютър на диската, току-що го получихме чрез интерлинг от зона 51. Стакалецът скоро ли пристига? Попита Търкот. Да, сър. След 5 минути ескортирайте пътниците до заседателната зала, нареди Дънкан. Тя взе дискетята и тримата се върнаха обратно. Сега пък какво? Попита Търкот. Не зная, рече Дънкън, докато включваше лаптопа. Пъхна дискетята в опита и поглед на екрана. Това е Ава и. Какво? Видеопрограма. От майор Куин. Получил я е от Харисън. Вашият загадачен познат, произнесе Басово Яков. Отвън стъпки, които спряха пред тяхната врата. В стаята влязоха двама души с униформи и знаци на Вимис. Последва припрано запознанство, да чуем какво е станало, попита, без да се бави, Кениан, нищо повече от онова, за което се на полковник Кармен, обясни Дънкън и посочи Яков, нашият труски приятел, смята, че става въпрос за нова версия на познатата от историята Черна смърт. Норуард сбърчи вежди, вярно, че чумата не е победена напълно, миналата година имаше кратък епидемичен взрив в Индия, но тя вече не е нелечимо заболяване. Можем да се справяме с нея. Освен това не е в състояние да убива толкова бързо, колкото изглежда от снимките, които получихме. Тогава сигурно е нещо, наподобяващо по действие черната смърт, не се предаваше Яков. Нека погледнем видеопрограмата, вдигна ръка Дънкън, възможно е да получим допълнителни сведения. Вероятно е от Южна Америка. Всички се извърнаха към екрана на компютъра или запусна програмата. Непознат мъж се подпираше на перилата на малък катер. Кожата му бе обсипана с черни мехури. Мъжът се олюля, строполис се на колене и повърна черна кръв, а тялото му бе разтърсено от мъчителни конвулсии. На екрана се появи втора фигура, която държеше нещо в ръце. Болният мъж издаде странен, сподавен стон. Отново повърна кръв, вторият го претъркули по гръб, избърса устата му с пръсти и пъхна вътре гумена тръбичка. Нещастникът повърна за трети път, сега вече цял фонтан, който премина през и покрай трабата и лицето и гърдите на човека, който се опитваше да му помогне. Това е въздухопровод, обясни Кениан, за да може да диша. Иначе ще се задуши от кръвта и повърнатото, не носи нито маска, нито ръкавици, произнесе ужасено норуарт, вижте ръцете му, посочи Кениан, същите черни мехурчета. В поранен стади, но и той е заразен. Мъжът натика гумената тръба в гърлото на падналия, извърна лице към обектива и произнесе безизразно, казвам се Харисън. Макар променен от миниатюрните говорители на лаптопа, дънкъм бе сигурна, че принадлежеше на непознатия, който и се бе обаждал, това е Руис, моят водач. Преди два дни се натъкнахме на едно запустяло селище, където всички бяха умрели от същото заболяване, Харисън посочи падналия човек. Сега вече диша нормално, но е изгубил много кръв и е в шок. В действителност е обречен и аз не мога да му помогна с нищо. От корема на Руис долетя страшен, раздиращ фук, който се чуваше съвсем ясно в стаята. Какво беше това, попита търкот, червата му, обясни Кениан. Руис разкриви мъченически уста и отвътре бликна нова порция кръв, примесена с разкъсани такани. Ето какво сме чули, продължи Кениан. Вътрешностите му се разпадат. Руис отвори очи и се облещи в камерата. Търкот имаше чувството, че се опитва да проговори, но тръбичката му пречеше. От устата му продължаваше да шурти черна кръв. После главата му увисна назад и очите му се изцъклиха. Цялото му тяло бе покрито с ситни кръвоизливи. Кръв струеше от всички отвори. Харисън отново се показа пред обектива. Не изглеждаше особено впечатлен от мъчителната смърт на човека до него. Сега вече искате да ви покажа и останалото, нали? Той се пресегна и извади от една чанта малък скалпел. Какво е намислил, попита Яков? Добре, само така, мърмореше Кениян. Харисън постави върха на под подградната кост на Руис. Кой е този човек? Попита Норуарт, Не знаем. Отвърна кратко Дънкан. Изглежда обаче е наясно с това, което върши. Произнесе Норуард, докато всички наблюдаваха как острието на скалпела се плъзга надолу през подътливата плът. Коремът на Руис се оказа пълен с кръв и парченца от вътрешности. Харисън бръкна вътре и зарови пръсти сред разкашканите органи. Божичко, Дънкан постави ръка на устата си. Никога не съм виждала подобно нещо, бъбреците са се разпаднали, обясняваше Харисън. Той изтегли нещо с цвят на урина, това е останало от черния дроб. Не зная какво точно е убило този човек, но искрено се надявам тези, които ме гледат, да са наясно. Харисън се изправи, вдигна едно вълнено пончо и покри трупа. След това приближи ръцете си към камерата. И ясно се виждаха многобройните черни мехурчета. Моля ви, побързайте! Екранът угасна. Норуард огледа присъстващите и спря поглед на Кениан, Ебола. Норуард знаеше, че съществуват три варианта на смъртоносния вирус, Ебола-Судан, Ебола Зайр и Ебола 3. При Зайр смъртността наближаваше 90%. Судан бе близко зад него. Не, от сече с уверен глас Кениан. Това е Южна Америка. Разсъждаваше на глас Норуард. Какво ще кажеш за боливийска треска? Също не. Тогава, венецуелски конски енцефалит, прехвърлен на хора? Не, Кениан чукна с пръст екрана на компютъра. Къде е заснето това? Западна Бразилия, близо до границата с Боливия? Отговори Дънкан, градът се казва Вилхена, поставен ли е под карантина, намеси се на Оруард. Кениан се засня, стига, човече, гледай реално на нещата. Ние сигурно сме първите зрители. Местните нямат никаква представа какво ги е сполетяло. Но трябва да призная, че човекът, който направи аутопсията, беше професионалист. Този Харисън несъмнено знае в какво се е забъркал. И е единственият, освен нас, друг път виждал ли си нещо подобно, попита го Норуард. Останалите очакваха напрегнато отговора. Кениан, дигна рамене, не съм видял кой знае колко, освен, адските пламъци. Точка, адските пламъци, на жаргона на института означаваше финалния стадий на пациент, носител на смъртоносно заразно заболяване, възможно ли е да е, ебола 3, съмнявам се, отвърна Кениан. Но единственият начин да разберем е като отидем на място, като отидем на място, повтори като ехотъркот, и как, по ще се предпазим да не пипнем същата болест. Взели сме защитни костюми, обясни Кениан, но да не губим повече време, как се работи с това, че лупосочи странния уред. Не искаше да разпитва Лофа за кървавите петна върху пулта. Не зная, поклати глава Лофа, виж, има написани инструкции. Май са на руски, на руски и ами, носеха го руснаците, дето проникнаха в Цянлин. на китайците са им видели сметката и са го взели. Аз пък го взех от тях. Лофа повика един от хората си, младеж с интелигентна физиономия. Можеш ли да четеш на руски? Попита го той. Младежът кимна, а да боравиш с предавател. Младежът плазна пръст по металната табличка с инструкциите и помръдна слустни, ще се справя, обяви накрая той. Извади малка сателитна чиния от брезентовата турба и я монтира върху триножник така, че да сочи нагоре. Включи я с кабел към предавателя, свали телефонната слушалка, прикачена към една от стените на прибора и я подаде на начало, можете да изберете номера. И само това, попита очудено професорката, ами така пише тук, рече младежът. Чело се заеда избира внимателно номера, който и бе дал търгот. Лиза Дънкън глътна две таблетки, и Бупрофен, в напразен опит да овладее пулсиращата болка в главата си. Пътищата им с търкот отново се разделяха. Докато той, Яков и военните лекари отлитаха за Южна Америка, на нея ги предстоеше да се завърне в Слънчева Калифорния. Едва преглътнала хапчетата и сателитният телефон за звъня. Тя го извади от Джоба, Дънкън. Гласът от другата страна бе колеблив, говореше със силен акцент, опитвам се да открия капитан Търкут, кой се обажда, професор Челу. Госпожице Дънкан, капитанът ми даде този номер в случай на нещо непредвидено. Дънкан стисна здраво слушалката, къде се намирате, на около 5 км от Цянлин. Лин. У мен е бележникът на професор Нейбингър, а Питър, погребахме го. С всички необходими почести, Дънкан кимна тъжно. Дълбоко в себе си се бе надявала на чудо, благодаря ви, открив в бележника му много важна информация, продължи жената отсреща, тайната на гробницата, да, става въпрос за долната галерия, макар да не се обяснява какво има там. Останах обаче с впечатлението, че са тела на айрлиянци. Говори се и за някаква енергия, енергията на слънцето, рубинена сфера, о, не съм наясно. Пише, че за да се проникне в долната галерия, е нужен ключ. Какъв вид ключ, не е ясно. Голяма част от текста е на староронически, а аз не го разбирам. Възможно е този ключ да е някъде вътре, например в голямата зала с съндъците. Или се пази от стража. Думата «ключ», както подчертава в последните си бележки професор Нейбингър, може да означава и код. Или поредица от знаци върху контролното табло. Дънкан махна с ръка. Както винаги, нищо не беше ясно, когато ставаше дума за ирлианците. Можете ли да влезете в гробницата? Трудно, но не е невъзможно. Виж, излизането ще е проблем. За това ще ми е нужна вашата помощ. Какво искате да направя? А какво можете да направите? Немного. Отвърна мрачно Дънкан. Вашата страна се е изолирала напълно от външния свят. Не е изключено втори опит за нелегално проникване на китайска територия да доведе до война, на всяка цена трябва да вляза, настояваше челу, но за това ще ми е нужна помощ. Тук на моя страна има доста хора, които разчитат на вас. Дънкън помисли малко, сетне отвърна, ще направя каквото мога, но искам да съм честна за вас. То не е много, благодаря ви, задето сте откровена с мен. А вие какво ще правите, попита Дънкън, дните ми са преброени, отвърна бавно челу. искам да разбера какво се крие в гробницата, преди да си отида. Нека хората ми сами решават за себе си, успех, произнесе Дънкън, да ви. Пак ще ви се обадя. Връзката беше прекъсната и Дънкън се отпусна уморено назад. Болката в главата й бе посилна от всякога, от таблетките нямаше никаква полза. Някой почука на вратата на каютата. Човек от екипажа и подаде лист с напечатано съобщение. Двете сувалки щяха да излетят по график, точно след 8 часа. Съществуваше ли някаква връзка между старта на сувалките и изстрелването на спътниците на «Земя без граници»? За сега не виждаше такава, но не можеше да изключи подобна възможност. Информацията, че «Земя без граници» е била тясно свързана с строежа и оборудването на биолабораториите в Дълси бейстински шок за нея. Досега обаче не бе успяла да изрови допълнителни сведения по въпроса, ами ако наистина на дъното на Цианлин има втора рубинена сфера. Тя си спомни сферата, която бяха открили в подземната галерия в Етиопия, в Ниньорското селище на Тера Лео. Оставена там от артът, за да държи в шаха Спасия и да му попречи да се върне на земята. Дяволски силна заплаха, наистина. Досушт като доскорошната доктрина за взаимно унищожение, поддържана от САЩ и СССР в годините на Студената война. Само дето войната на ирлиянците бе продължила хилядолетия. Спусната взайналата пропаст на грамадния подземен разлом, рубинената сфера можеше да предизвика верижна реакция в земното ядро, която щеше да доведе до разместване на тектоничните пластове и до пълно разрушение на цялата човешка цивилизация. Сценарий, също толкова страшен, колкото и ядрената зима. Тя си спомняше и черния каменен обелиск, стръпнал като показалец насред пещерата, са изписаните отгоре китайски и старонически текстове. Да, Челу беше права, сега тя и хората и наистина се нуждаеха от външна помощ. Дънкан се свърза с няколко доверени хора в Агенцията за национална сигурност и помоли да държат под постоянно наблюдение не само района в Южна Америка, но и този около Циан Лин, и да й прещат периодични доклади, независимо дали съществува промяна в ситуацията. След това се обади във Форт Брак. Ново почукване на вратата, госпожице Дънкан, самолетът ви чака, търкот, огледа вътрешността на скакалеца. Двамата лекари бяха свели глави и обсъждаха полугласно нещо, специалисти, произнесе презрително Яков. Не можем без тях, рече Търкут, да едни забъкват голямата каша, а други после трябва да я оправят. Централната част от скакалеца бе затрупана от пластмасови контейнери, други, по-големи, бяха прикачени от външната страна. Търкут се изправи, заобиколи копчината и приближи към двамата учени. Какво смятате? Причинителят вирус ли е? Кениан Кинна? За сега разполагаме само с данните от филмчето. Започнахме по метода на изключването, за да намалим максимално възможностите. Първо повръщането. Второ масивните кръвоизливи от всички отверстия. Подобно нещо се среща при някои тежки вирусни инфекции. Но по-важното е да разберем какъв е пътят или механизмат на предаване. Така, например, при вируса на спин той е телесна течност, кръв или сперма, контакт. Повечето смъртоносни вируси не се предават лесно. Причината е, че не са в състояние да издържат твърде дълго на ултравиолетово лъчение. Ето защо се разпространяват предимно чрез телесните течности, може и да ви се стори глупаво, спряги с жест търкот, но какво точно представлява вирусът? Вижте, аз съм войник, а вие сте специалистите. Ще ми се да имам поне някаква представа с какво си имаме работа. Кениан го погледна замислено, съществуват различни видове болестотворни микроорганизми. Двата основни са бактерии и вируси. Туберкулозата е бактериална инфекция, спин е вирус. Повечето хора ги смятат за малки същества, обявили война на човечеството, но в действителност те само се опитват да оцелеят. В някои случаи ние сме временен гостоприемник, в който те живеят и се размножават. Кениан помисли малко и добави, освен това само бактерията е жива. Вирусът не е, търк от погледна към Яков и откри, че руснакът също слушаше внимателно, бактериите, продължи Кениан, са живи клетки. Понякога ни създават проблеми, когато попаднат в телата ни и имунната защита реагира толкова силно, че причинява смъртта и на много невинни клетки. В други случаи причинителите на неприятности са самите бактерии. Холерата е типичен пример за това. Токсини от бактерията атакуват чревната стена, предизвиквайки тежка диария, която обезводнява организма до такава степен, че болният умира. Така причина за смъртта е един от страничните ефекти на холерния вибрион. При вируса е различно. Вирусът е генетичен материал, ДНК или РНК, в протеинова обвивка. Вирусите съществуват навсякъде, но за да се размножават, им е необходима жива клетка. В процеса на своето размножаване вирусът убива клетката гостоприемник. Повечето бактериални инфекции подлежат на лечение, въпреки че мутират лесно и проявяват нарастваща резистентност към стандартните методи в медицината, от типа на антибиотиците. Виж, противовирусните лекарства са малко. Най-добрата защита там е вакцинирането. Само, че то е превантивна мярка, която се взема преди заразяването. С други думи, откриването на вида на вирусната инфекция у заболелия не помага особено, когато възможностите за лечение са толкова ограничени. Значи Хариса и всички останали заразени във Вилхина са обречени, така ли, напълно, колко още им давате, попите Търкот. Кениян поклати глава, не зная. Съдейки по филма, това нещо действа невероятно бързо. Всъщност тъкно този парадокс при вирусите е спасил човечеството от пълно унищожение. Колкото побързо един вирус унищожава своя приемник, толкова по малко са шансовете да бъде разпространен. Ако вирусът действа за няколко часа, тази възможност е нищожна, ако работи под с в години, както при спин, тогава разпространяването му е широко. Но за да ви отговори на въпроса точно, трябва да знае къде се е заразил този Руис. Търг от погледна през прозрачната стена на скакалеца. Вече се забелязваше бреговата линия на Южна Америка, скоро ще разберем, произнесе той. Хрумна му нещо друго, черната смърт, да, поткани го Кениан, казахте, че се разпространявала от мухи и плахове, нали, и все още, кимна Кениан, но самата болест откъде се е взела? Кениан, дигна рамене, съществуват милиони микроскопични организми. Те еволюират и се променят също като нас, само че го правят хиляди пъти бързо, защото продължителността на живота им е твърде кратка. Но има и лаборатории, като тези в Ирак, където хората създават сами подобни микроорганизми, за биологична война. Така е Ким на Кениан, но очевидно не разбираше на къде бие търкот, възможно ли е черната смърт да е била създадена изкуствено. Кениан се засмя, но тя се е появила през средновековието когато основният начин на лечение все още е бил кръвопускането, за да излязат на бесовете. И когато алхимиците търсели начин да превърнат уловото в злато, няма начин с тогавашните средства да се създали черната смърт. Забравяте нещо, вдигна пръст търкот, какво? Чаирианците са на Земята от 8000 години преди появата на черната смърт. Не смятате ли, че те се разполагали с необходимите средства, за да я получат? 13, още щом се показа на изхода на самолета, дънкам почувства топлия калифорнийски вятър. В първия момент дори усети замайване. Не знаеше колко е часът, бяха пресекли толкова много часови зони. Тя се огледа. На запад Тихият океан се сблъскваше с скалистия бряг. Ванденберг се намираше на средата на пътя между Лос-Анджелес и Монтерей. Освен полигон за ракетни изпитания, тук бе разположена и резервната стартова площадка на Сувалката. Площадката заемаше цялата територия между дънка и Океана. Издигаща се на височина от 55 метра, совалката Индева, вече бе прикрепена към ракетата-носител и външните горивни резервуари. В мига, когато Дънкан спря погледа си на нея, надпистата на многократно усилен от високоговорителите глас, до старта остават 6 часа и 0 минути. Финалното отброяване е възобновено. Следващата планова задръжка е след 3 часа. Техниците от кулата да започнат предстартова проверка на външната обшивка. Готовност за прекачване на течно-гориво, величествено, нали? Дънкън се обърна. Шестима мъже и една жена я очакваха при опашката на товарния самолет, с който бе долетяла от стенис. Носеха еднакви емблеми на лявото си рамо, полумесец и звезда, разделени от къма. Мъжът, който я бе заговорил, пристъпи напред и подаде ръка. Беше висок, добре сложен, мургав, с обръсната доголо глава. Облечен без маскировачен комбинезон, а по табелката с името му бе извезано флотски тюлени. Дънкън му подаде своята ръка и безпоходена от усещането, че я е пъхнала в менгеме. Аз съм лейтенант Росболт, командир на полета на Индевър, Лиза Дънкан, рече тя, съветник на президента. Осбълт се усмихна. идвате да ни шпионирате, той се извърна, нека ви представят другите членове на екипажа. Докато произнасяше имената им, хората пристъпваха напред, лейтенант Дж, гъг Гонувър, заместник командир. Гонувър беше мършев, червено космъж, с превръзка на едната си ръка. Той проследи погледа на Дънкан и обясни небрежно, дребен инцидент по време на тренировките, старши офицер Ериксън е нашият уражен специалист. Ериксън беше нисък и набит. Озбол продължи нататък, лейтенант Лопес, медик. Лопес имаше испански черки и лъчезърна усмивка, лейтенант Теро, инженерен специалист. Теро имаше голям, закривен нос, тънки, стиснати устни и плешива глава. Той кимна на дънкан, но не помръдна. Теро вечно е потънал в мисли. Обясни, Осбулт, много е недоволеното това, което направи вашият приятел капитан Търкот с кораба майка и штурмовите кораби и заедно с специална група от НАСА е подготвил система от мероприятия, за да ги върне към живот, старши лейтенант Максуел, свързучен специалист. Максуел също бе нисък с червендалесто лице и последният член на екипажа, госпожица Копина. Тя е от НАСА, наземен координатор. Няма да лети с нас. Копина бе към 35 годишна, солидна на вид, скафява, късо подстригана коса. По лицето й, вече покрито с ситни бръчици, нямаше никакви следи от грим. Госпожица Копина е специалист по всичко, произнесе усмихнато Озболт. Ако не е тя, горе ще ни бъде доста напечено. Дънкън завъртя глава и поглед на сувалката. Присъствали ли сте някога на изстрелване? Предубеди мислите и Озболт. Дънкан поклати глава. Впечатляваща картина. Вертикалният полет продължава близо 6 часа. След това ще осъществим полюсно навлизане. Това какво е? Копина се ная да отговори. Маршрутът ни от тук до установената орбита се различава от този в Кейп, тъй като стартовият пуск е ограничен в пределите между 201 и, и 158 градуса. Това измества орбиталната траектория с 14 градуса на север. Повечето хора мислят, че Сувалката лети право нагоре, но това не отговаря на истината. Тя махна ръка от океана към материка. Земята се върти около Остаси със скорост 1520 км в час, в посока от запад на изток. Гледаме да се възползваме от това въртеливо движение при старта. не за първи път се запознаваше с тънкостите около извеждането на летателен обект на стационарна орбита, но предпочиташе да се престори на невежа. Така даваше възможност на хората около нея да се разкрият напълно. И сега какво, попита тя накрая. Озбол посочи микробуса, с който бяха дошли да я вземат, време е да се заемем с предстартовата подготовка. И да се маскираме, да се маскирате ли, ами да. Да сложим костюмите. Разполагаме със специални, тактически бойни скафандри. Наричаме си ги, кучки. Без да се обиждате, разбира се, никой не се е обидил, намеси се госпожица Копина, нека бъдат кутки. Мога ли да попитам нещо, рече Дънкан, докато си закопчаваше колана, нали за това сте тук, подметна на Осболт, какво точно възнамерявате да правите в кораба майка, да го охраняваме, да го охранявате? От какво, Осболт вдигна ръце, ей, чакайте, ние само изпълняваме заповеди. Наредиха ни да се скачим с кораба и да подсигурим вътре подходяща задишане атмосфера, това е трудна задача. В състояние ли сте да пренесете материала, който ще ви е необходим, снабдиха ги със специални конструкции, свръхолекотени, обясни копина, мисля, че ще се справят, и след това. Осболт вдигна рамене, след това ще решава КИСПП. Предполагам, че ще се опитат да върнат кораба на Земята. Може би в зона 51. Дънкан го погледна очудено, не й беше минавало през ума, а какво ще стане с Нокатя? екипажът на «Колумбия» ще се погрижи за него. Докато бъде взето окончателно решение, всичко това не е ли малко прибързано. Неколцина от членовете на екипажа я погледнаха обезпокойно, сякаш бе прочела мислите им, но Озболт отговори уверено, мисля, че ще се справим, от постовете докладваха, че околността е чиста. Прошет на Фолкнер, притиснал с пръст миниатюрната слушалка в ухото си. Толанд кимна, без да откъсва очи от открития участък от другата страна на границата. Двамата с Фолкнер лежаха в плиткия окоп, изкопан предната вечер. Толанд бе освободил останалите, оставяйки само двама души за подкрепление. И двамата бяха проверени, доколкото можеше да се има доверие в професия като тяхната. Освен това се бяха освободили от всички болни, а и парите щяха да са повече на глава. Бяха изпратили двамата да заемат по един пост на фланга и в тила. В тишината отекна слаб, равномерен звук, който се приближаваше. Толанд веднага го позна, беше от автомобилен двигател. Десет минути след като го доловиха за първи път, на откритото място се появи опръскан скал, лендровър. Изглеждаше сякаш идвал доста далече, мъда, никак не е близо от града до тук, произнесе Шепнешком Фолкнер, който явно си мислеше същото, аха, Толанд бе очаквал, че ще пристигнат с хеликоптер. Истинско изпитание беше да се пътува с кола и с тези места на Южна Америка. Но може би от мисията, се опасяваха, че тогава биха привлекли вниманието на американските служби за борба с производството и износа на наркотици, които отдавна държаха по токо-големи райони от страната. И най-вече следяха всички полети из въздушното пространство. Джипът спря и отвътре скочиха двама мъже, въоръжени с автоматия АК. Калашников. Третият, който бе облечен в черен парашутен комбинезон и се движеше малко по-бавно, слезе от предната седалка. Прокляти нацисти, промърмори Фолкнер. Мъжът бе високо около 1,90 и имаше светло руса коса. Дори от такова разстояние нямаше никакво съмнение, че притежава сини очи. Истински ариец, точно според представите на Третия Райх, мъжът започна да разтоварва някакви сандаци от задната част на джипа, а двамата войници заеха позиции в края на откритото място. От нашите са Кимна Фолкнер, надушил в хората от среща сродни души, защо те не го отведат там, защото ние познаваме по добре терена, отвърна Толанд, но въпросът беше напълно логичен. Всеки професионалист, снабден с карта, можеше да се ориентира изместността, независимо, че я пресичаше за първи път. Нещо тук не беше наред. Мъжът приключи с разтоварването. Двамата войници се върнаха в джипа, обърнаха обратно и изчезнаха в посоката, от която бяха пристигнали. Толан почака, докато шумът от двигателя заглахне напълно. Едва тогава кимна на Фолкнер, чисто е, потвърди Фолкнер, който държеше постоянна връзка с постовете. Толанд се надигна. Какво има в съндъците, извика той. Мъжът се стресна от внезапната им поява. Снаряжение, обясни той. Говореше се два доловим акцент. Европеец, прецени Толанд, отдръпни се назад, заповяда Толанд. Мъжът се почини на разпореждането и той продължи сега коленичи и опри глава в земята. Наистина ли е необходимо попита на познатият? Отблизо кожата му изглеждаше неестествено бяла, като на човек. Прекарал дълго време далеч от слънчевите лъчи. Толанд направи знак с долото на автомата и мъжът неохотно коленичи в кълта. Толанд доближи съндъците и ги огледа. Имаха заключалки и бяха подсилени от страни. Как се казваш, Баудрик. Фолкнър заобиколи от другата страна и го обискира. Не беше въоръжен, можеш да се изправиш, Баудрик. Отвори съндъците, не, каза мъжът. Толанд направи няколко крачки и опля в податливата плът под брадичката на Баудрик, майне течух. Я повтори, не мога, произнесе със същия спокоен глас Балдрик, аз също изпълнявам заповеди. Не ви е разрешено да знаете какво има вътре, грешен отговор. Усмихна се Толанд, добре, мога да отворя единия. И без това трябва да го направя, за да стигнем, за където сме тръгнали. Толанд и Фолкнер се спогледаха и едновременно вдигнаха рамене. Толанд свали автомата, отвари каквото можеш. Балдрик вдигна капака и извади отвътре лаптоп, от който висяха няколко кабела. Под него имаше малка, сгъваема сателитна чиния с триножник. Сателитна връзка, вдигна очудено вежди Толанд. Беше доста по-модерна от тази, която Фолкнер носеше в раницата си. Не точно, отвърна Балдрик, докато разгъваше рамената на чинията. Тоън пристъпи напред и отново кикне долото на автомата под брадичката на Балдрик. Съветвам те да не го правиш никога повече, озаби се Балдрик. Инак ще се откажа от услугите Ви, а вие може да забравите за парите. Освен това, ще докладвам на мисията, че сте провалили операцията. Не бих искал да съм на ваше място, ако се изпречите на пътя им, онези типове не си поплюват. Сега аз и снаряжението ми сме далеч поважни от вашите изподрискани задници. Ясен ли съм, Толанд отстъпи назад, стиснал устни. зачека търпеливо, докато Балдрик свързваше компютъра с сателитната чиния. В лаптопа разполагам с подробна карта на местността, в която се намираме, обясни Балдрик, веднага щом се свърже с пътника, той оценява местоположението ни и същевременно задейства само самонасочващото устройство на обекта, който търсим. След това ни изпраща точните координати. Балдрик натисна едно копче на клавиатурата. две секунди по-късно върху електронната карта на екрана се появи мигаща точка. Там искам да ме отведете. Посочи Балдрик. Толанд огледа картата. Точката бе разположена сред хълмовете покрай границата с Бразилия. Теренът бе силно насечен. Той извади своята карта и я сравни с тази на екрана. Колко време ще ни отнеме? Попита Балдрик, докато прибираше компютъра и чинията. До там има поне 40 км. Моите хора могат да го изминат за един ден. Дори по-малко, хубаво, Ким на Балдрик, някой ще трябва да ми помогне с багажа, извика и другите, обърна се Толанд към Фолкнер, нещо против да знаят все пак какво ще търсим, попита той, да, имам, отвърна Балдрик, докато си не гласяше раницата. Толанд се усмихна, но Балдрик не го забеляза. Затова пък Фолкнер видя усмивката и по гърба му пробягнаха тръпки. И друг път беше виждал Толанд да се усмихва така и знаеше какво означава това. Това е, обяви пилотът. Търк от поглед надолу през прозрачния под скакалица, Дявол да го вземе, изруга полугласно той. Вилхена приличаше на изоставен град. Долу не се виждаше жива душа. Къде искате да кацна? Търкот погледна поглед на въпросително Кениан. Ей там, наголото място в източния край на града, посочи Кениан. Сигурен ли си, че е безопасно? Попите Търгот, не мога да кажа, докато не узнаем начина на разпространение на заразата. Ще вземем всички необходими мерки. Скакалецът се спусна плавно, докато овисна само на половин метър над земята. Кениан и Норуарт отвориха няколко съндъка и извадиха отвътре яркосини предпазни костюми. Всичките са еднакъв размер, обясни Кениан, докато подаваше един от костюмите на Търкот. Подаде му също качулка и голяма, тежка раница. Търкот се напаха в костюма. Двамата сяков си помогнаха при закупчаването. Отпред качулката бе снабдена с прозрачна лицева маска. Норуарт мине да провери дали правилно се сложили костюмите и да им покаже как да свържат въздухопроводите от раницата с клапаните в костюма. Търкот почувства свежия повен на въздух, когато Норуарт отвори вентила на раницата. Точно пред устните му бе монтиран миниатюрен микрофон, с какъв запас въздух разполагаме, поинтересува се той, за три часа, гласът на Норуар звучеше променено в слушалките. Пилотът на скакалеца също си бе поставил качулка и кислородна маска. Той дръпна една ръчка и при отвън багаж се стовари на земята. Самият скакалец все още не бе докуснал площадката и се полюшваше на половин метър над нея. Търкот се изкатери по стълбичката към горния люк и не без усилия се промуши през него. След това се плъзна по извитата външна стена, спря за миг на ръба и скочи на земята. Кениян и Норуард го последваха, накрая, след като затвори люка, към тях се присъедини Яков. Спекалецът незабавно се извива въздуха, вдигна се на стотина метра и остана там. Норуарт, разнесе се съгласът на Кениан. двамата с Яков ще построите изолатора. А аз ще потърсе екземпляр. Търкот се бе заслушал в равномерното бръмчене на резервуара в раницата. Никога досега не бе носил подобен костюм и можеше само да се надява, че функционира нормално. За миг предпогледа му се мярна зловещата гледка на почернелия труп от филма. Кениан вече доближаваше първите къщи на града и той забърза след него. За тях Норуард и Яков отваряха един от големите контейнери. Една прашна пътека минаваше през близката горичка. Търкот вече се беше запотил в костюма и усещаше как по гърба му се стича тъничка струйка. Минаха по кръсия лупена барака и кения надникна през вратата. Нищо, обяви той. Продължиха по пътеката. От лявата страна се появи постройка от тухли. Градът постепенно изплува пред погледите им, следвайки извивката на реката. Не беше голям, дълъг приблизително 3 км и широк около 1, построен върху територия, извоювана от джунглата. Търкот предполагаше, че обитателите му не надхвърлят 5000 души. Кениян доближи входа на една сграда, на който бе окачен Чаршев и го дръпна в страни, открив трупове, докладва той. Търкот го последва вътре. Телата бяха 6 на брой. Всичките бяха покрити с засъхнала кръв. Търкот погледна към Кениан, но не може да различи чертите му зад заплутената маска, никога не съм виждал подобни симптоми, заяви Кениан, докато коленичеше до един от труповете. Беше на жена, прилича на «Ебола», но обривите са различни, ученият плъзна скритата си в ръкавица ръка по кожата, ето тези мехури, с черното края, виждаш ли. Като при чума, но друго ме притеснява повече. Бързината на действие при «Ебола». Пълната картина се изявява след две седмици. Тук са минали само 2 три дни. Той брътна в чантичката на пояса си и извади пластмасова епроветка. Отвори я, събра с острия и ръб малко от люспита по кожата и я прибра, след като грижливо постави тапата. В друга епроветка взе образци от кръвта. Процесът бе повторен още няколко пъти за всяко от телата. Скоро ще узнаем какво имаме тук. Промърмори Кениан, докато се насочваха към изхода. Върнаха се при Яков и Норуард, които вече бяха приключили с строежа на изолатора, надуваема, херметична палатка, предназначена за работа в заразени райони. Палатката имаше двойни кевларови стени, а в кухината между тях от генератор се нагнетяваше пречистен и филтриран въздух. Помещението вътре бе относително просторно за двама души и лабораторната техника. Въздухът, който влизаше и излизаше, също преминаваше през специални филтри. Стерилността не беше като в четвърто ниво, но все пак бе най-доброто, с което можеха да разполагат при подобни условия. Един по един, Норуард и Яков преодоляха въздушния шлюз, където в тясното пространство си свалиха костюмите, поставиха ги в пластмасови чували и ги запечатаха. Норуард так му изваждаше и нагласяваше приборите, когато търкут и Кениан се появиха на вратата. Двамата също се дезинфекцираха и почистиха, преди да се шмугнат пред шлюза. Кения носеше и подредени по реда на вземането на образците. За да работят със заразени образци, им бяха необходими или предпазни костюми, или манипулаторна котия, съвградени в стената ръкавици. Разполагаха с втората, но Руард вече я бе поставил на масата в средата на помещението. Котията беше прозрачна, метър и 20 на 90 см, с височина също 90 см. Имаше свой собствен миниатюрен въздушен шлюз, през който пъхнаха вътре и проветките, като ги подредиха в нишите покрай вътрешната стена. Върху гапака на котията бе монтиран и микроскоп за обстойно изследване на образците. Сега какво? попита Търкут, докато изтриваше потъл от лицето си съкърпа. Ияков седеше на пода на изолатора и се наливаше с вода. Кениан се бе надвесил на кутията. Първо трябва да открием. Тухла, обясняваше той, блок от вирусни частици, милиарди на брой, събрани в купум, в очакване да се прехвърлят в следващия гостоприемник. След като подреди всичко в кутията Кениан се захвана за работа. За обиколи от другата страна и на ръце в вградените ръкавици от здрава, плътна материя, ще направя тестове за... Ебола, Марбург и Ебола-3. Една по една Кения отваряше екпроведките и, и смесваше съдържанието им с предварително готови разтвори от вещества, които щяха да реагират при среща с съответните вируси. Течността вътре без синя на цвят, ще почервенеят, ако някой от вирусите бъде разпознат, този път Норуърт бе в ролята на лектор. Докато чакаха времето за реакция, Кениан постави малко секрет върху едно предметно стъкло, нагласи го под микроскопа и опре оков окуляра. Не, това не е, Ебола 3, разнесе се разволнованият му глас, виж, и ти, кимна той на Норуард. Норуард се приведе и погледна. Можеше да различи само скупчена маса от разнокалибрени частици. Никакъв шанс да открият отделен вирус, за да го разпознаят по формата. Защо си толкова сигурен, че не е «Ебола 3», защото съм виждал тухли от «Ебола 3». Не са като тези, повярвай ми, да е другата «Ебола». Кениан огледа четирите проветки в кутията. Течността вътре бе синия надзвят, не «Марбург», произнесе с надежда на Оруард, не «Бе все така лаконичен в предценките си Кениан». Всички е проветки оставаха сини. Напълно непознат вирус. Не е изключено да е мутация на някой от известните. Въпреки климатичната инсталация, която поддържаше нормална температура, по челото на Норвард избиха едри три капки пот, някаква обща представа, попита Яков. Ясно е, че е вирус, от Върна Кениан, знаем вече, че се разпространява бързо, следователно не е покръвен път. Освен това смъртността му е 100%, не сме обходили целия град, възрази Търкот, може да открием оцелели, възможно. Отвърна Кениан, но явно се съмняваше, дали се пренася по въздуха. Прошепна Норуард, завладян от внезапното желание да е далече от тук. Кениан разглеждаше замислено котията, не съм вярвал, че ще срещна вирус, който се пренася по въздуха с такава скорост и същевременно може да оцелее продължително време на открито. Някак не се вписва в естествената картина, но не е изключено. Все по някакъв начин трябва да се разпространява. Черната смърт е била пренасена от мухите, спомни си Яков, ами ако и тук е така, древни животни, например гризачи. Кения отново гледаше през микроскопа, възможно, отговори той, но в такъв случай не би трябвало да убива своя преносител. Нуждаем се от още е информация. И то бързо, Питър Шартран внимателно потопи турбичката с чай в чашата с вяла вода. Загреба я с лъжичка, осука конеца и около дръжката и дори изцеди няколко капки чай, преди да я пусне в кошчето за буклук до бюрото. Стисна с хладните си длани горещите стени на чашата и се облегна назад във въртящото се кресло, загледан в големия екран на компютъра. Беше задействал шест програми и ги следеше едновременно. Агенцията за национална сигурност бе създадена през 1952 и втори от президента Трумън на мястото на закритата по нова време Агенция за сигурност на въоръжените сили. Пред нея бяха поставени две главни задачи – да се грижи за безопасността на всички комуникации в армията и да събира информация за комуникациите в противниковите армии. Терминът – комуникации – се бе появил на покъсен етап. В началото е ставало въпрос само за опредавания. Но сега, в епохата на спътниците и компютрите, той включваше и електронната среда. На Шартрън бе възложена специална задача от неговия пряк началник – да следи два отделни района в Южна Америка и Китай. До момента не на се бе натъкнал на нищо интересно, но бе изгубил няколко часа в проследяване на съобщенията, които си изпращаха различни китайски формирования, включващи заповеди за разполагане на нови сили около гробницата Циан -Лин. За сега нямаше сведения от Южна Америка. Очи и уши за Шартран бе цяла батарея от сложно и невероятно скъпо оборудване. Спътникът КАХ беше преместен на фиксирана орбита на Циан Лин в Китай. Далеч по-лесно бе да се следи регионът в Южна Америка. За целта просто се свърза с службата за наблюдение на установените канали за пренасене на наркотици към Министерството на отбраната. Шартран сръбна малко от горещия чай и тък му се готвеше да задейства следващата програма, когато един мигащ сигнал от монитора привлече вниманието му. Преди няколко минути се беше случило нещо много необичайно, някой бе изпратил запитващ сигнал до един от спътниците за наземно ориентиране и след това бе приел ответен сигнал. Спътниците за наземно ориентиране представляваха система от орбитални сонди на постоянно установена орбита които периодично излъчваха локализираща информация. Сигналите им можеха да се приемат само от съответно пригодени за целта устройства. В случая сигналът бе изпратен по такъв начин, с такава частота и модулация, че да се експонира върху нормалния спътников сигнал по време на обратния му път. Шартън проследи до край събраната информация, като си посръбваше замислено от чая. Защо ли някой ще прави подобно нещо? Първата и най-очевидната причина бе да скрие двете кратки излъчвания. Шартран знаеше, че дори предаване с продължителност една секунда би могло да съдържа дълго, закодирано по съответния начин съобщение, но дали в случая бе така? Ключовият въпрос бе защо е бил използван спътник за наземно ориентиране. Точка. Защото искат да узнаят къде се намира нещо определено, произнесе той полугласно. В такъв случай защо хората от другата страна не им съобщат точните координати? Отговорът дойде почти веднага, защото от другата страна нямаше никой. И още нещо, за което се досети след малко. Може би вторият сигнал е бил твърде слаб и се е нуждал от допълнителна сила, придадена му от излъчването на спътника. Много интересно, промърмори той, когато събра цялата информация на своя компютър и я изпрати в битви до разузнавателния отдел на Пентагона. Знаеше добре, че писмото му ще бъде сортирано заедно с стотици подобни съобщения, в очакване някой ден да го забележат или да му дойде редът за прочитане. Но Шартран направи още едно копие и го изпрати на адреса, който бе получил от своя прият началник. 14. Това е главният ни тренажор, каза Осболт на Дънкан. Доминиращ в просторния хангър бе високият колкото три етажа воден резервуар, с диаметър почти 100 метра. Отвън резервуарът бе боядисън в сиво. От носещата конструкция на покрива към него се спускаха различни странни съоръжения. В момента няколко човека се бяха скупчили в единия край на резервуара и следяха нещо вътре. Бяха облечени с къси панталони и фланели, върху които бяха изрисувани няколко символа. Дънкан разпозна знака на «морските тюлени». Всички до един приличаха на антични градски богове – стройни, мускулести, с бронзов загар. Капитан Озболт поведе Дънкън към близкия край на резервуара, където ги очакваха останалите членове на екипажа. Не е ли време да се готвите за старта? Попита По готя, го тя, ще се справим. Успокои Озболт, какво общо имат се всичко това? Хюлените, тук се тренираме за действия в среда, лишена от въздух. Освен това придобиваме известен опит за движение в безтегловност. Дънкън бе чувала за хюлените. Названието Произхождаше от думите море, въздух и земя – трите среди, в които бяха обучени да действат. Дънкън се зачуди дали скоро към тях няма да добавят и четвърта – космос. S.A.L. – акроним на английските думи са – Air, B.P.R. Сред всички специални подразделения, хюлените се славяха като най-добре подготвените физически и справо се гордееха с невероятната си форма. Те бяха ненадминати специалисти за работа под вода с най-различни видове екипировка и изглеждаше напълно логично да бъдат избрани за инструктори, когато ставаше въпрос за подготовка на космически военни части. Предвестници на тюлените бяха формированията на флотските водолази от Втората световна война, наричани тогава ППГ, подводни подливни групи. Заедно с специалните части, тюлените бяха сред най-често награждаваните армейски единици във Виетнам. Това, което най-много я бе впечатило в тяхната история, бе фактът, че по правило те никога не изоставят някой от своите, бил той ранен или мъртъв. Освен това нямаше случай на попаднал в плен, хюлен, точка, и все пак Дънкън не можеше да си отговори на въпроса защо военните са били включен в тази на пръв поглед цивилна операция. И то след провала на военната администрация в зона 51 и, и Дълси. Тя насочи вниманието си върху това, с което се занимаваше групата. На подвижна закачалка зад тях висяха пет скафандъра. Осбол проследи погледа и, това са нашите тактически бойни скафандри. Дънкън се приближи към костюмите и ги разгледа отблизо. Бяха необичайно дълги, почти 2 метра от шлема до петите. Отвън бяха направени от твърд черен материал с гофрирани съчленения на ставите. Шлемът нямаше визор, само камера, няколко лампички и датчици отгоре и отпред. Ръцете завършваха с черни плоскости, вместо с ръкавици. Същото беше и с краката. Какво е това? Попита Дънкан, но азбулд вече я дърпаше след себе си. Тък му в този момент над повърхността се показа голям сив контейнер, наподобяващ ковчег. Тапъкът му беше отворен. Кой знае защо и напомняше за контейнера, от който бяха извадили Джони Симънс в тайната биолаборатория в Дълси. По такъв начин вземаме мерки за тактическите скафандри. Обясни Озбулт, когато влезете вътре, стените се издуват, докато се притиснат плътно към тялото. Нещо подобно на направена отливка при заболекая. Само дето тук го правим с цялото тяло. Мога ли да попитам защо в програмата са включен военни? Озболт се усмихна, разкривайки белите си зъби, госпожице, аз само изпълнявам заповеди. Космическото командване събра специална група за подготовка за сражение в космоса още преди няколко години. Наистина ли очаквате подобна възможност? Не, госпожице. В момента се готвим за спасителна операция. Но, Озболт свира мене, човек никога не знае. Към тях се приближи и копина. Тактическите скафандри всъщност представляват екзоскелет. Заобяснява тя, стената им е стабелина 10 см и това включва защитната обвивка, енергозахранващата система, климатизираща инсталация и външна, рецепторна, мрежа от датчици. Освен това, естествено, и компютърна система, но до нея ще стигнем след малко. Копина се доближи до закачалката с кафандрите. Разработването на тези костюми е отнело 15 години. С чиста съвест мога да заявя, че сме вложили толкова усилия и труд. Колкото в създаването на един бомбардировач – Стелт. На езика на цифрите, това се равнява на 4 милиарда долара за изследвания и експерименти. Изненадана съм, че не съм чувала досега за вашата програма, защото е строго засекретена. Намеси се осбуд, сякаш това обясняваше всичко. В заседателната зала на куба цареше мрак и една единствена светинка въгъла издаваше признаци на живот. Лари Кинсейт се бе изтегнал с крака върху масата и запалена цигара в уста, вренчил поглед в компютърния екран. Тук пушенето е забранено, произнесена търтено майор Куин. Седеше от другата страна на Кинсейт, стиснал под мишница няколко папки. Кинсейт пусна демонстративно лъболче. Какво ново при теб? Пристигнаха телата от база, Скорпион, в Антарктида. Оказа се, че се различават от тези на агентите на СТАР. И по какво, не открихме и следа от айрлиянски гени. Човешки клонинги, аха, значи са се клонирали помежду си, така ли, така изглежда. А какво представляват тези агенти на САТАР, разполагаме данните от аутопсията. И ясно е, че не са хора, но не са и извънземни. Комбинирана дънна къл, около 65% човешка. Разликите са в очите, кожната пигментация и косата. Но това са очевидните различия. Сред скритите е мозъкът, там какво е различното, фронталният лоб е леко оголемен, открихме и повече връзки между двете полукълба, това прави ли ги поумни, може би. Може би не, Куин се усмихна, повяволите, ние сме тези, които ги отопсираме. А не обратното. За това път търкат и докторите отопсират хора долу в Южна Америка, Сетих все още нещо, да, недоразвити полови органи. Според учените са се размножавали по механичен път. Вероятно с помощта на биоконтейнери за клониране, т.е. не могат да правят секс, изглежда не са го смятали за нещо от първостепенна важност. им посочи цигарите, мога ли да си взема? Кинса и кимна, дявол да го вземе. Тази история става все посложна и объркана, нещо ново от Южна Америка, предадоха цялата налична информация в Вимис. Надявам се скоро да открият причинителя. Според сателитното наблюдение, заразата продължава да се разпространява. Засегнати са още две села. Леталните случаи наближават 2000. Нещо за Джамиотепек, прегледах докладите от експедицията. Там се посочва, че стражът е бил открит в пирамидата. Но нали знаеш, колкото и добре да е навито кълбото, все остава някой конец. И какъв конец остана в случая? намери в секретните архиви на полетите до езерото на конярите. И. Точка. На датите, когато хора от Меджик са летели за Джамил Тепек, според ВВС, самолетите е трябвало да стигнат до Ла -Пас. Боливия, Аха, доста далеч от Мексико, наистина, и много близо до развалините на Тиахуанако. значи стражът може да е лежал там, напълно възможно. Кин се помисли върху това, а за мисията, Коин разтвори папка с грамаден надпис, строго секретно, отгоре, виж какво открих. Вчера са пристигнали сведения за някакво място в Южна Америка, с названието «Мисията». Доста отдавна, защото докато преследвали Чегевара, някой смятали, че се крие там, ма етапиш ли се, Чегевара ни най-малко. Тази «Мисия» изглежда съществува доста време. Агенти от Черелот са правили опити да засекат местонахождението стонахождението и според един от последните доклади е била разположена в Боливия, но после, някъде през 70-те, се е преместила. Все още е в района на Южна Америка, чакай малко, подай кинсет, но го прекъсна, не, ти почакай. Ето нещо интересно, в този доклад се твърди, че преди да замине за Куба, че е прекарал няколко години, пътувайки из Южна Америка пеша или с велосипед, възможно ли е да се е натъкнал случайно на мисията? Или на някой водач, не зная. Но според доклада на ЧРУ е пътувал към място с подобно название, когато попадна в ръцете на части на Боливийската армия и наши командоси. Още един малко известен факт. Коин прелиски страницата в ЧРУ решили да открият тази мисия, защото сметнали, че е комунистически лагер за подготовка на партизани. Докато преглеждали записките на Че, забелязали, че е отделил специално внимание на една древна забележителност в Боливия, Тяхуанако, той плъзна поглед надолу по страницата, крайщата се доближават, произнесе замислено Кинсейт, но още не знае къде ще се свържат, и преди че Гевара и Черел в щатите са се интересували от подобно място. Малко след края на войната пристигнали сведения, че там се събирали и избягали от Европа нацисти. Носели се слухове, че сред тях имало и немски учени, измъкнати в хода на операция, кламер, и дори отруснаци, добави Куин. Въпреки, че не са могли да открият точното местонахождение на мисията, нашите успели да се доберат до сведения, че произхожда от Испания и че е дошла през Атлантическия океан някъде през 15 век. След това разследването е било прекратено. Сега пък каква стана? Колумб е открил Америка през 1492, съобщих ти само какво е написано в доклада на Джерел. Както сам виждаш, някой им е попречил да стигнат до истината, също както попречиха на разчистването в Дълси. Нещо такова, Коин затвори папката и отвори следващата, имам си един компютърен магиосник, който успя да измъкне нещо от твърдите дискове, които търкотни донесе от Антарктида. Изглежда в базата, Скорпион, също са се интересували от мисията, и какво пише там. Коин се усмихна, ако намираш за странна появата в тази история на Че Гевара, почекай да чуеш това. Той извади компютърната разпечатка и я подаде на Кинсейт, мисията и инквизицията. Коридан, доклад, 10, кратко съдържание. Папската инквизиция е била създадена през 1231 с цел преследване и осъждане на еретици. Мисията, основана, според някои източници, в Централна Италия, се възползвала от тази възможност да увеличи властта си, като се съюзила с църквата. Тя запазила ръководната си роля и през следващите четири столетия, докато масовата истерия, подхранваща инквизицията, започнала да отслабва. Всъщност Инквизицията била само една от проявите на «Мисията» в тези времена, спираме вниманието си на нея, тъй като е интересната. И така, докато Инквизицията се занимавала с преследването на еретици, задачата на «Мисията» била далеч по-специфична. На нея се паднала ролята да издирва нези членове на човешкото общество, в които се криел потенциал за напредъка на човечеството. Съдейки по вековете на мрак и невежество, които последвали, няма съмнение, че мисията се е справила ефикасно със задачата си. Сякаш целта е била да се постави разделителна линия между економическия просперитет, научното развитие и увеличаването числеността на населението, с акцент върху последното. Примери, в 1600-ни Джордан от Бруно е бил изгорен на клада, след като защити открито хелиоцентричната система. Намерих директни улики за причастността на мисията, както в предаването на Бруно в ръцете на инквизицията, така и в последващото му осъждане и екзекутиране. Още по-интересно е участието на мисията в случая с Галилей. А като прибавим и преследването на учението на Коперник, налага се убеждението, че мисията се е опитвала да попречи на човечеството да погледне към звездите, дори са примитивните средства от онова време. Като пряко следствие от нейните действия, Галилей е бил отведен в Рим, където е бил съден за еретичните си твърдения. Активна роля по това време в процеса е играл някой си домека, член на съвета на прокторите, чието име се свързва и с други действия на «Мисията» в унази мрачна епоха, виж приложение 1. Проктор – адвокат в духовен съд, пазител на реда и дисциплината, бъред. Съдът над Галилей не протекал така гладко, както очаквали, и в края на краищата инквизицията била принудена да го постави под домашен арест. Последното обаче едва ли говори за отслабване силата на «мисията», а по-скоро за нарастващото влияние на Теолу. Какво е Теолу? Нямам понятие. Вдигна рамене Куин, пуснах хората ми да търсят навсякъде. Кинсет постави разпечатката и завъртя смаяно глава, божичко, щом са могли да пипнат за гушата Галилей, той не довърши изречението, изпръщам го на доктор Дънкан, обяви Куин, тя да решава какво да прави с това, той погледна червените цифри на стенния часовник, по малко от 4 часа до старта на сувалките в Кейп и Ванденберг. Куин си взе още една цигара, май ще трябва да си купиш нова котия. Промърмори той, живях толкова дълъг живот само защото отдавна съм се научил да казвам, не, на глупавите предложения, произнесе Лофа, и аз съм живяла дълго, възрази Челу, но животът не е само дишане и ядене. Не започвай отново. Не си първата, която се опитва да ми внушава какво да правя, естествено, засмя се професорката, главата ти е като скала. Кой би си правил подобен труд? Лофа огледа с мрачен поглед партизанския лагер. Жените се бяха скупчили в единия край и разговаряха шепнешком, докато около тях играеха децата. Мъжете, малкото, които не бяха на пост, почиваха. Той отново вренчи поглед в челу, аз ще дойде с теб. Но само аз ще наредя на останалите да потеглят на запад, за да се измъкнат от лапите на военните. И как ще проникнем в гробницата, това е моя грижа. От теб искам да ни измъкнеш, след като откриеш каквото ти трябва, това определено е филовирус, заяви Кениан, след като най сетне изолираха причинителя. Какво е филовирус, попита Търкот, нишковиден вирус. Повечето вируси са кръгли, а тези приличат на пръчици или на кунци. Ебола и Марбург също са филовируси, значи е братовчетна, ебола, попита Яков, още не знаем, отвърна Кениан. Все пак говорим за ново появил се вирус. И откъде се е появил, и това не знаем, а какво всъщност знаете, ви се Яков, чакайте, не се карайте, на меси се търгот. друго ме интересува, дали не е изкуствено синтезиран, да е синтезиран, сбърчи вежди кениян, защо някой ще синтезира вируси? До известна степен вирусите са начин природата да се защити от опитите на човека да се пъха там, където не му е работа, какво искате да кажете, очуди се търгот. Например дъждовната гора, ние я изсичаме и какво получаваме в на ужасяващи зарази, които плъзват навсякъде, като Ебола и Марбург. Те произхождат от дъждовната гора в Африка. Само въпрос на време е какво ще избълва Амазонка. Хората нарушават екологичния баланс и природата намира начин да си отмъщава, да не искате да кажете че този вирус е съществувал открай време в дъждовната гора, но е плъзнал по широкия свят едва след като сме дошли и сме го разбутали. Попита търкот, а Яков вклатеше недоверчиво глава, този вирус е ново появил се, повтори на Търтенокениян. Има три начина един вирус да излезе на сцената. Първият е като смени средата, която обитава и спрямо която е безвреден, с друга, в която ще нанася по-големи поражения. Вторият е като опознат вирус се получи нова, неизвестна досега мутация, която получи широко разпространение. И третият начин е да обитава дълго време в затворена среда, например във вътрешността на джунглата. Изведнъж да получи достъп до пообширен терен за действие, без никой да го е забелязал през всичките тези години, да, напълно възможно. В последно време някои специалисти смятат, че вирусът на спин всъщност обитава нашата планета от доста време. Били се открити случаи на подобно заболяване с повече от 40 годишна давност. Само дето се е разпространявал сред малка, затворена популация. Съществува ли четвърти начин за поява на нов вирус, израмжа Яков, например един от вашите специалисти влиза в лабораторията, смесва разни вещества и хоп, ето ти нов вирус. Кением поклати глава, твърде сложно е и надминава сегашните възможности на науката, на нашата наука, подчерта Яков. Също както не можем да конструираме и междузвезден двигател, и все пак на коя от четирите възможности отговаря нашият екземпляр, попита Търкот, по какъв начин се е пръкнал, още не зная. Но за да открием, ще ни е нужен нулев пациент, нулев пациент ли? Точка, нулев пациент е термин, обозначаващ началната точка. Ако можем да проследим обратния път на вируса и да открием нулев пациент, ще узнаем кога и в кой момент вирусът се е прехвърлил и е започнал да заразява хора, а това ще ни даде нов поглед върху характера на заболяването. Всеки вирус разполага със своя собствен резервуар, това е жив организъм, в който той съществува в резидентна форма, т.е. без да убива. Или поне без да убива толкова бързо, колкото филовирусите поразяват хората. В противен случай паразитиращият организъм би унищожил своя собствен източник на живот. Тъй, че посоката на търсене сега е резервуар, начин на разпространение, вакцина или лечение. Ще започнем с селото, за което говореше Харисън. Вакцина ли? Дигна вежди търкот. Ще имаме ли време за това? Трябва да имаме. Инак всичко е загубено. Вирусът ще спре едва след като унищожи всичко, от което може да се храни. Спътникът, произнесе Яков, какъв спътник, попита Кениан. Търкот му разказа западна западно от тях спътник. Смятате, че е дошъл от него. Какво всъщност представлява този остров Коро? Там се намира стартовата площадка на Арияне, европейския космически консорциум, на Месисе Яков, разположена е на брега на Френска Гвияна. Интересно, по каква причина европейски космически център се намира в Южна Америка? Попита Кениян, по няколко причини, продължи с обясненията Яков. Първо, там плътността на населението е ниска. Второ, разположен близо до екватора, което представлява съществено предимство при извеждане на тела в орбита. Трето, океанът е съвсем близо и ракетите излитат над него, а не над суша. И четвърто, в района ураганите и земетрасите са рядкост. Макар да се управлява от Европейския космически консорциум, всеки с достатъчно пари може да си купи ракета и да изстреля спътник. Много американски фирми са пускали свои рекламни спътници от Коро. Разполагате ли с доказателства, че вирусът е дошъл от спътника? Не, докато не открием мястото, където Харисън се е натъкнал на първите поразени. Знаем само, че е нагоре по реката, но там има много разклонения. Какво предлагате? Обади се на Руард. Търкот го тук на порамото, двамата степ да идем до катера и да го претърсим за карти или нещо, което да ни опъти към мъртвото село. Водач Паркър стоеше на върха на дюната, загледъм към лагера на избраните. Само 140 души бяха приели обета да оставят за себе си всички облаги на цивилизацията и да го последват в пустинята. И ето го мястото. След като свърнаха от шосето за Алис Спрингс, в сърцето на Австралия, те поеха по стария миньорски път, водещ право към пустинята Гибсон. След няколко часа и той се изгуби, но водач Паркър поведе хората си през пустоша където слънцето нажежаваше ламаринените покриви на колите, образуващи този своеобразен конвой. Някакъв вътрешен глас му подсказа, че са пристигнали на вярното място. Нареди им да спрат и да построят лагер. След това се отдалечи в страни и се изкатери на дюната. Паркър се огледа, докъдето му стигаше погледът, не се виждаха никакви признаци на живот. Той коленичи, усещайки как пясъкът потъва под коленете му и вдигна очи към небето. «Тук сме, прошепна, дойдохме. Елате и ни отведете!» Дори не забелеза кървавите капки, които изтекоха от ноздрите му, паднаха върху пясъка и мигом бяха попити, дънкъм прочете още веднъж доклада от майор Куин. Мисията беше реално съществуваща сила и САТА, а се бе занимавала с разследването и това беше много важно, макар да не допринасяше с нищо за изясняване на общото положение на нещата. За това пък подкрепяше твърденията на Яков за мисията и за това, че неведнъж се е намесвала в хода на човешката история. Тя се свърза с Коин и му нареди да отдели няколко програмисти, които да се заемат с издирване на сегашното местонахождение на «мисията» и да потърсят връзки между нея и черната смърт. След това набра друг номер на своя сателитен телефон – ВИМИС, произнесене непривет и в глас отсреща, превръщайки съкръщението в една дума – «Полковник Кармен». Ако обичате, кой се обажда? Дънкан се поколеба, това беше директният номер на Кармен. Бих искала да разговарям с полковник Кармен, боя се, че това е невъзможно. И защо? С полковник Кармен се случи нещастие. Дънкан неволно стисна слушалката. Тя, добре ли е? Не съвсем. Имахме неприятен инцидент в четвърто ниво на отдела за особено опасни заразни болести. Цялата база е поставена под карантина. Полковник Кармен е мъртва. Току-що пристигна полковник Зенас от Пентагона, за да поеме нещата. Искате ли да говорите с него? Точка. Дънка ни изключи телефона. Изправи се и постоя в сянката на космическата сувалка Индевър, докато овладее треперенето на ръцете си. Петнайсти. Кой знае защо че лу го намираше за смешно. Два мастарци, прокрадващи се в мрака. Бяха само на километър от гробницата Цианлини и всеки миг ги приближаваше към нея. Движеха се съвсем бавно, за последния час бяха изминали само 100 метра, но Лова не бързаше. Беше предупредил своята стара приятелка още преди да напуснат партизанския лагер, че ще се промъкват с максимална предпазливост. Напомни и за стотен път, че е доживял до старини благодарение на навика си да обмисля всяка крачка, когато го изисква обстановката. Междувременно бегалците в лагера бяха събрали багажа си, за да поемат на запад, към хунландските възвишения, тихо, прошепна лофа, макар че луда не бе издала никакъв звук. В първата си четвърт луната не беше особено ярко светило в небосвода. Въпреки това без напрягане на зрението можеха да различат тъмния масив на гробницата. Че също долу ви шума, който бе накарал приятеля и да се закове на място. Беше от самолетни двигатели, много тих, но постепенно се усилваше. Тя вдигна глава и очите й затърсиха в небето. Лофая сграбчи за ръката и посочи, ето там. В началото не се виждаше нищо. Шумът бързо се усилваше и тя изведнъж забеле за летящото тяло. Черен кръст в небето. Самолетът се спусна над планината и описа кръг. Неочаквано от лагера на китайските войници отекнаха зловещи писъци. Какво става? Подскочи Челу, не зная, нека почакаме. При втория кръг за топешката на самолета разцъфнаха куполи на парашути, хайде, подкания Лофа, и скочи. Катереха се по дъното на пресъхнал ручей. Стигнаха един стръмен овраг, Лофа разтвори храстите и й помогна да издръпа по страмнината. Нагоре оврагът бе плътно закрит от храсти и когато скочиха на дъното му, Челу установи, че има каменни стъпала. По същия път се бяха измъкнали от обкръжението, след като се разделиха Стъркот и Нейбингър. Стъпалата водеха право нагоре по склона на гробницата, невидими заради покриващите ги като тунел шубраци. Вероятно това е бил тайн проход, предназначен за бързо и скрито придвижване на отредите на императорската охрана. Каквото и да е било предназначението на прохода, по-важното бе, че ги отведе безпрепятствено само на 20 на метра от дубката, през която групата им бе напуснала гробницата. Докато вървяха натам, двамата чуха от команди, произнесени на чущ език. Някои от изразите и бяха познати, какво става, с тя лофа, който надзърташе на драба на плитки елкоп, където се бяха спотаили. Изглежда и други горят от желание да посетят нашата прословута гробница. Ставай, да побързаме, точка. Чело по е ръката му и двамата затичаха приведени в мрака. От време на време прескачаха тела на войници, бяха още топли. Лофа пръв стигна отвора, който предния път бяха взривили, по-бърза и дей, свадиво той. Чело вече спускаше крака в дупката, когато старецът неочаквано я дръпна. Не мърдай, е, защо? Лофа се извърна и бавно вдигна ръце, погледни сама, той кимна с брадичка към гърдите й. Чело сведе очи и видя три червени светещи точици върху ризата си. Това пък какво е лазерен мерник. Чело последва примера му, а от мрака излязоха тъмни фигури и ги заобиколиха, търкот погледна надолу към тялото. Бяха стигнали до тук за не повече от 20 минути. През целия път той бе правил опити да контролира дишането си, за да не позволи на маската отново да се запути. Дрехите му под предпазния костюм бяха подвизнали от пот. Прашните улички между къщите се оказаха съвсем пусти. Търкот опита да си представи улиците на Нью Йорк, след като черната смърт се добере до там. Норуард крачеше до него. Когато тръгваха, Кениан правеше безуспешни опити да се свърже с щаба във Форт Миди. Търкот вече знаеше, че научните методи на Кениан няма да помогнат особено. Достатъчен бе един единствен поглед върху безлюдените улици на Вилхена, за да се увери, че положението е извън контрол. Единственото, което все още имаше някакво значение, бе да открият част по скоро първоисточника на заразата. Реката се показа отпред, няколко прогнили пристана стърчаха навътре в кафявото, заблатено заливче. Търкот разпозна и лодката от филма, унази там, посочи той с ръкавица. Прехвърлиха се на един от паянтовите кейове и доближиха лодката. На палубата имаше два трупа. Единият бе покрит с пончо, а вторият седеше до него, под на перилата. Все пак Харисън не бе дочекал да го довърши черната смърт. Търкот подрит на скракник или рания пистолет, който се търкаляше до дясната му ръка. След това нещо привлече вниманието му и той се наведе. На шията на Харисън проблясваше тъничка метална веришка. Онова, което висеше на нея, бе скрито под лявата му мишница. Търкот изтегли ръката в страни. На металната веришка беше нахлузен пръстен. Харисън вероятно го бе свалил още в началото, преди тялото му да подпухне до неузнаваемост. Търкот вдигна пръстена и го разгледа. Около 3,5 см в диаметър се изпъкнала горна повърхност. Търкот разглежда горната част няколко секунди, преди да осъзнае какво представлява, беше оформена като око с зеница и ирис. Досуштката отпечатъка, който бе открил върху кората на дървото, недалеч от къщата на Дънкан в Колорадо. Търкот се огледа, върху дървената преграда на мостика се виждаше подобна дробнатина. Той опоя пръстена в нея и въздахна. Окото пасваше съвсем точно, той скъса веришката и прибра пръстена в чантичката на пояса. След това прекрачи на мостика. На масата бе захвърлена кожена папка. Търкот я отвори, вътре имаше карта с захабени краища. Една синя линия очертаваше маршрута, от Бурупа, близо до устието на Амазонка, до подножието на планините, на 1600 км навътре в континента. Линията подминаваше Вилхена и достигаше хълмовете близо до границата с Боливия, където свършваше... Още по на запад се виждаше жълт, очертан с молив кръг, който опираше в южния край на едно от големите езера. Търк прочете надписа под кръга Тиахуанако. Тиахуанако се намира на 20 на километра от езерото от Титикакака Той пъхна папката под мишница и подаде глава навън. Да вървим, подвигна на Норуард, открив, каквото ми трябваше, това пък какво е. Дънкан разглеждаше очудено големия черен шлем без лицева маска и очила. Спомни си снимките, които Търкот бе донесъл от базата «Скорпион». Опитваше се да се съсредоточи, да открие връзка между събитията, но всичко ставаше прекалено бързо. Такива са ни шлемовете, обясни Озболт. Но как виждате, това е едно от изобретенията на програмата «Пилот 2010», обясни Копина. Дочула въпроса – и какво представлява тази програма? Отдавна известен факт е че възможностите на снаряжението и най-вече на съвременните реактивни изтребители далеч надхвърлят тези на пилотите, които ги управляват. Повечето изтребители са в състояние да извършват маневри, каквито нито един пилот не би издържал. В най-добрия случай ще изгуби съзнание. Дънкан се замисли за пилотите на скакалците, където съществуваше подобен проблем. Интересно, запита се тя, защо в зона 51 не знаеха нищо за тези изпитания. Или знаеха, но не я бяха информирали, разбирам, имате предвид времето за реакция, подхвърли тя. Правилно, като времето, което изминава от момента, когато зърнете някой пред колата ви, до мига, когато натискате спиратката. При реактивния самолет, летящ със скорост от няколко хиляди километра в час, закъснение дори с десета от секундата може да доведе до разминаване с целта на много километри. Пилот 2010 е програма която нашите специалисти работят върху двата проблема. Тактическите бойни скафандри са есенцията на всичко, което са открили досега, включително и сура връзката. Каква е тази сура връзка, това е директна връзка с мозъка. Всъщност, чакайте малко, вдигна ръка Дънкан, как става това. Копина се наведе над шлема и посочи, виждате лито, показваше и черна лента, покриваща лицевия дял от вътрешната страна. Имаше още една такава в тилната част, не можете да ги забележите с просто око, но в тази лента има множество микроскопични отвори. Съвсем малки, повтори тя, това са отворите за сурасонгите. Те са невероятно тънки жички, които проникват право в мозъка и, какво, какво, завъртя невярващо глава Дънкан, проникват право в мозъка, всичко е напълно безопасно. Увери Озболт, учените използват от години миниатюрни термокупонди с размерите на сура връзките, за изучаване на човешкия мозък. А ето, че сега бе открита и друга възможност за тяхното приложение. Подаването, впрочем, е двустранно, кое е подаване на електрически потенциели. По такъв начин функционира мозъкът. Сондите улавят промените в потенциала и ги разчитат като мозъчна дейност. Невероятно сложен прибор, при това са съвсем миниатюрни размери, но това не е ли един вид електрическо въздействие на мозъка? Дънкан си спомни за ЕПП, електронното повлияване на памета, което бяха използвали в продължение на много години в дълси и с чиято помощ бяха, промили. Мозъка на Джони Симъс степен сам да посегне на живота си. Електричеството е многократно послабо от това, което подава батерийката на вашия часовник. Напълно безвредно е, увелявам ви. Всички вече сме го изпитали, не бях чувала за подобно нещо. Призна Дънкан, така е, Ким Носболт. При нас всичко е скрито под двоен похлупък. Нали сме на специално, черно, финансиране? Дънкан се пресегна и докосна с пръсти шлема. Черното метално покритие приличаше на обшивката на кораба майка. Разкажете ми още. Що ми искате? Засмя се копина. Тук се занимаваме с две неща. Първо, напъсваме скафандъра по тялото и второ, настройваме Сура връзките към частотата на мозъчната дейност. Тя вдигна една малка черна котия. това е Сура, съкръщение от сензорен усилвател и реактивен активатор. Котията е прикачана за задната страна на шлема. По същество Сура е специален вид компютър. Той въвежда данните от различните датчици в мозъка и получава незабавни команди които предава на скафандъра далеч преди тялото на пилота да е реагирал чрез своята нервна система. Дънкан се загледа в черната кутийка, шегувате се, копи на поклати глава, о, не, ни най-малко, използвали ли сте го, само в резервуара, в посочи Озболт, проведохме експеримент, но сега вече няма да е експеримент, нали, така е, ще го пробваме в бойни условия. Дънкан огледа останалите членове на екипажа, друг път излизали ли сте в космоса, аз, да, Кимна Копина, на борда на Сувалката, да се е налагало да обличате тактическите бойни скафандри до сега, не, поклати глава Осболт, но ние сме готови, до старта остават 3 часа и 30 минути, предупреди ги Копина, време е да се приготвяме, май открихме оцелял, отекна в слушалките гласът на Норуард. Търкот се извърна, ученият сочеше към невисока постройка в дясно от тях. На вратата се виждаше човешка фигура. Търкот от сви очи, беше жена, възрастна, с някога бяла роба, която сега бе изцапана с кръв и повърнати материи. Едва когато се приближиха, двамата забелязаха следите от черни мехурчета по лицето ѝ. Жената също бе заразена с черната смърт. Тя огледа с безразличие защитните им костюми. Аз съм сестра Анхелина, говореше на английски със силен акцент. Отново ги измери с поглед от главата до петите, виждам, че сте добре подготвени за онова, което ни сполетя. Кои сте вие? Така и не можехме да изпратим сигнал за помощ, ние сме от Центъра за контрол на заразните болести, обясни Норуард, американци сме. Какво е положението? Близо половината от хората ми са болни. Симптомите са треска, главоболие, диария, повръщане. Опитвахме с всички възможни лекарства, но без успех. Сестра Анхелина ги поведе навътре. Търкот се оглеждаше. Зад завесите на стаите се виждаха сгърчени в легвата тела, по коридора сновяха милосърдни сестри. Сякаш бяха попаднали в съвсем друг свят. Нито една от сестрите нямаше защитни средства, дори ръкавици или маска. Бях в зайр през 95-та, обясни сестра Анхелина. Много приличана, Ебола, но не е. Обади се Норуард. Във всеки случай не е познат ви, но все пак е вирус. Иначе нямаше да носите тези костюми, така е, вирус е, призна Норуард. Можете ли да ни помогнете? Първо трябва да открием източника. Ще поискам да ви пратят всичко необходимо. Облекло, маски, каквото пожелаете, ако вече не е късно за това, поклати глава Анхелина. Норуард не знаеше какво да отговори. Търкот разбираше, че жената е обречена. Може ли да погледнем някои от вашите пациенти? Сестра Анхелина посочи близката стая, последвайте ме. Минаха под една арка, като внимаваха да не се допират до стените. Вътре бяха подредени 14 легла, всичките бяха заети, имах помощници от местните жители, но те избягаха още, щом се започна. Останахме само сестрите. Всъщност, при нас са единствените оцелели в целия град. Колко души беше населението на Вилхена? Попита Търкот, трудно е да се каже. Около 5000. Някои избягаха в джунглата, други надолу по реката, но чух, че следващият град по течението поставил блокада. Стрелят по всеки, който се опитва да я преодолее. Продължиха в тесния проход между койките. За първи път Търкот се чувстваше доволен от предпазния костюм. Миризмата вероятно бе непоносима. Милосърдните сестри очевидно полагаха наимоверни усилия, но въпреки това всички чаршафи бяха изцапани от повърнато и изпражнения. Пациентите бяха в различен стадий на заболяването, някои покрити с черни мехури, други – с масивни кръвоизливи по цялото тяло. Към тях се извръщаха изцъклени очи, разкривени от ужас и болка лица. Никакви следи от модерно оборудване, лицваха дори елементарни системи. Единственото, в което сестрите можеха да обличат страданието на болните, бяха влажните кърпи върху челата. Аспирин срещу повръщането и болките и нищо друго, да вървим, рече Търкут и потупа Норуард по рамото, ще ни помогнете ли? Попита отново сестра Анхелина. Разбира се, обеща Норуард. Търкут спря на прага, сестра, да, да сте чували нещо за мисията. Няколко секунди Анхелина го гледаше стреснато, сетне бавно кимна, да, къде се намира? Тя вдигна ръка и посочи на изток, говорят, че мисията е сключила договор с дявола там където слънцето се показва от океана. И къде точно? Понечи да запита Търкот, но сестрата го прекъсна. Кога ще пристигнат другите? Кои други? Тези с помощта. Най-късно утре сутринта. Уверия Норуард, но сестрата зърна изражението върху лицето на Търкот и го хвана за ръката. Няма да има други, нали? Ще ни е нужно време, за да мобилизираме хората. Обясняваше Норуард, вие сте от американската армия, нали? Аз, Норуард, млъкна. Сестра Анхелина не откъсваше очи от лицето на Търкот, да, кимна той, и други няма да има, права ли съм, ще ни оставя да умрем, така ли е, точка, да, отговори Търкот, благодаря ви за искреността. тя огледа редицата от койки, върху които продължаваха да се гърчат, повръщат и борят за всяка глътка въздухнените болни, няма какво повече да питам. Всъщност, причината за това не идва ли от ваши колеги, не, отвърна търкот, мисля, че е дошла от мисията, нямаше да ви повярвам, ако не ми бяхте казали, че сте военни. Норуард се бе навел над един от пациентите и го разглеждаше из-за прозрачната си лицева маска. Внезапно нещастникът протегна ръце, сграбчи го за раменете, изкръща и повърна обилно количество черна кръв. Норуард се задърпа оплашено, повдигайки болния от леглото. Размаха отчаяно ръце, най-сетне успя да се освободи, но загуби равновесие, полетя назад и прекатори близката маса. Търкут изтича да му помогне, удари ли се, попита той, докато го изправяше на крака. Норуарт не отговори, беше се навел и разглеждаше костюма си. Изведнъж дигна ръце и си свали шлема. Ей, какво правиш? Извика Търкут, изненадан от постъпката му. Норуарт се извърти и му посочи гърба си. Материята бе разкъсана от удара с ръба на масата, която на всичко отгоре бе покрита с кървави чар шафи има Мирана, добави норуард. Той изхузи костюма през глава и търкот забеляза, че на същото място подрехите му е избила кръв. Вече няма значение по какъв начин става заразяването. По въздух или по кръвен път, добави наруард поне за мен. Сестра Анхелина посочи вратата, все пак по-добре се върнете при вашите. Норуард поклати глава, ще остана тук, където мога да съм полезен. И където мога да науча нещо повече, какво да предам на Кениан, все още не разполагаме с достатъчно данни. Искам да огледам всички пациенти, да ги разпитам, той доближи една от леглата и вдигна захабения край на чаршафа, виж това. Така е навсякъде в третия свят. Прахосваме безумни пари за въоръжаване, а за медицината дори не се сещаме. Само, че този път си намерихме майстора. Дори да докараме всички свръхмодерни институти на щатите на Куб, път няма да можем да се справим с черната смърт, но ако наложим карантина и, късно е, прекъсна го Норуард, нали я чул? Мнозина са избягали в джунглата и надолу по реката. Търкот си спомни за ракетата-носител в кору с пътника на «Земя без граници». Вече имаше представа какво може да е съдържанието на сондите, никой няма да е в безопасност. Ако не се умеем да ги спрем на време, произнесе той, защо тръгват въоръжени, попита Дънкан. Фюлените бяха отишли на последен инструктъщ преди излитането. Двете с Копина се върнаха в големия хангър, където върху една маса бяха потредени различни образци на оръжие. Те са военни, произнесе Копина, сякаш това обясняваше всичко, и какви са тези оръжия. Копина се доближи до масата. Все още нямаме голям избор в разработването на уръжейни системи за открития космос. Основно от усилията в областта на въоръжаването са насочени към неща като защитни ракетни установки, отбранителни системи, звездни войни, никой не мисли за престрелки в космоса. Така че, наложи се да прегледаме всичко, което може да ни свърши работа и да подберем най-подходящото. Направихме обширни изпитания с резултати, които не отговаряха на предварителните ни очаквания. Така, например, химичните лазерни оръжия се оказаха неподходящи, заради прекомерно голямата си маса. Лазерните установки с свободни електрони показаха обещаващи резултати, но при настоящото техническо ниво не са в състояние да осигурят достатъчно мощен лъч, дори за да заслепи противника, ако попадна право в очите. Ето защо те също отпаднаха. Друго екзотично оръжие, което често виждаме по телевизията, но не притежава практическа стойност, бе високоенергийният лъчев пистолет. Хубава идея, стига някой да се уме да миниатюризира устройството и да фокусира достатъчно лъча. Тя се извърна и махна с ръка към масата. Ето с какво завършихме. Дъмкан огледа образците, докато копина вдигна нещо, което наподобяваше чук, стръба вместо дръжка и ръкохватка на другия край. Беше изработено от черен, лъскав метал. Върху тръбата бе монтиран телескопичен мерников механизъм. Това е нашият. Копина направи пауза, опитвайки се да намери най-подходящия израз, да го наречам космически автомат М. Тя подаде устройството на Дънкан. Официалното му название е М.К. Дънкан пое оръжието и едва не го изпусна. Колко тежи това нещо? 19 кг. безпълнител. С него още 5 Дънкан го улови за ръкохватките. Знаеше, че търкот би изгрял от любопитство, но за нея бе само в метал, в космоса няма да тежи толкова. В безтегловност, добави копина. Дънкан го постави стрясът на масата, с какво стреля. Копина вдигна цилиндър с дължина 60 см, който имаше същия диаметър, като мъка. Натисна едно копче и капачето отгоре подскочи на пружина. След това опрегорния му край в един жлеб в основата на автомата и натисна пълнителя, който влезе вътре с штракване. Взе оръжието и се прицели в масивната града, поставена в една от бетонните ниши на хангара. Мускулите на ръцете й изпъкнаха, докато върташе дулото. «Има лазерен мерник», – обясняваше тя. «На стената се появи червена точка, не бива да забравиш да включиш главния енергоисточник на автомата». Тя натисна едно под друго две копчета. Из въздуха се разнесе пронизително бръмчене. Сега вече сме готови за стрелба. Една малка лампичка близо до спусъка бе светнала в зелено. Копина дръпна спусъка. Не последва очакваната експлозия, самообученето рязко се усили. Нишата се изпълни с летящи трески, които се отряха в стените й и отскачаха назад. Копина свали оръжието и отведе дънкан при нишата. Точно в средата на градата имаше отвор с ширина 2-3 см, който образуваше тунел. Същият отвор се виждаше и в бетонната стена. Дънкън все още не можеше да разбере кое е причинило пробойните. Копина се огледа, клетна, взе нещо от пода и го подаде. Беше блестящ метален къс с дължина 15 см и заострени краища. Това е проектилът. Покрит е с обеднен уран, невероятно твърд, а кое му придава високата скорост. Запита Дънкън, докато се връщаха при масата. Беше чувала, че обедненият уран за първи път е бил използван във войната в залива. Пружини, пружини, повтори Дънкан. Копина се засмя и потопа корпуса на автомата. Да, гледай на него като на най-мощния харпун в света. На технически език названието му обаче не е харпун, а стрелково оръжие с кинетично задвижване. Точка. Тя изтегли цилиндричния магазин. Вътре има 10 проектила, подобни на този, който ти показах притиснати от сгънати пружини. Когато дръпнеш с посъка, пружината се освобождава и така се изстрелва проектилът. Цевта е снабдена с електромагнитен баланс, по такъв начин проектилът преминава през нея без да докосва стените и да губи от скоростта си. Такава е и ролята на акумулаторната батерия. От нея се зарежда движещия механизъм на цефта и с каква скорост стреля, с каквато можеш да дърпаш с посъка. Веднага след изстрела магазинът се завърта и е готов да освободи следващия проектил. Освен това притежава и адаптер за връзка с тактическия боен скафандър, копина за масата и спря при друго оръжие, което доста наподобяваше мъка, това е тещата артилерия. Оперира на същия принцип, на който и 98-та, и с пружинно задвижване, но проектилът е различен, тя вдигна миниатюрен снаряд с дължина 15 и дебелина 5 см. Сама виждаш разликата. Снарядчето е кухо, поточно заредено е със силен експлозив. С удоволствие бих ти го демонстрирала, но се опасявам, че ще се събори стената. Представям ти модел мъка. Нашите момчета ще вземат няколко такива със себе си, едно нещо не може да разбера. Защо задачата е поверена на военните? Точка. Дънкън разглеждаше подредените на масата образците. Изглеждаха толкова странни, дори примитивни, в сравнение с свръхмодерните технологии, заложени в конструкцията на бойния скафандър. Припомни си думите на Яков, че мисията държала под контрол техническия прогрес на човечеството, насърчавайки развитието в една насока и възпрепятствайки го в други. Копи на обърна гръб на масата и поклати глава, виж, на този въпрос и аз не мога да ти отговоря, кои сте вие, попита Челу. Намираха се в горния тунел на гробницата, където облечените в черни униформи фигури ги бяха вкарали под дулата на оръжията. Бяха се спуснали до тук с помощта на въжета. Веднага, щом влязоха в галерията, тя се озари от светлина, също както бе станало и предишната седмица, че тогава се бяха появили към главния вход на гробницата. И този път, чево остана поразена от размерите на помещението. Масивни метални подпори се издигаха към свода и изчезваха някъде от другата страна. По пода бях подредени черни сандаци и контейнери с най-различни размери, от няколко десетки сантиметра до над стотина метра височина. Отсрещната стена бе поне на 2 километра от тях. В дясно се виждаше познатото зелено сияние, което обозначаваше залата на командния център. Чело вече знаеше, че там Неголямо помещение, зад плъзгаща се стена е разположен и токашният страж компютър Зад тях, в основата на наклонения тунел, през който се бяха спуснали, войниците вдигаха от подрачни средства барикада, насочвайки оръжията си към горния отвор. Чело си даваше сметка, че подкрепленията от китайската армия едва ли щяха да се забавят дълго. Какво ли ще стане тогава, казвам се Елек, представи се човек в черна униформа, застанал до тях. Той смъкна качулката си, под която се показа всъщност бялата кожа на лицето му. Носеше слънчеви очила. Какво търсите тук, попита го, че, може би същото, което и вие. Аха, долната галерия. Сети се професорката, ще можете ли да се промъкнете покрай призрака, който я охранява? Призрак ли Елек се засня, мисля, че ще успеем, ако разполагаме с необходимата информация и сналежение, той вдигна издължената си, мършава ръка и я е насочи към чело. Бележника на професор Нейбингър е у вас, ако не се лъжа, да, че узнаеше, че е безмислено да отрича. И какво мисли той, смята, че в долната галерия са телата на артът и на другия излиенци. Само това, споменаваше се и нещо за енергията на слънцето. Елек Кимна, чудесно, той изкръща няколко отривиски команди на найемниците, последвайте ме, изрече след това и махна на двамата възрастни китайци. Елек водеше групата, зад него вървяха Челу и Лофа, а отзад крачеха няколко наемници с готови за стрелба автомати. Стигнаха входа на стаята, където бяха полутовете за управление за ирлианските надписи. Елек спря точно при таблото, откъдето се отваряше тайната врата за нишата на стража. Вие от привържениците на Артът листа сте? попита Че. Спомни си какво им бе разказал Нейбингър след контакта с стража. Елек не отговори СТАР, произнесе, челу. този път оцелихте, кимна Елек, Ара е едно от многото имена, които сме използвали, той положи длан върху пулта. Едновременно светнаха няколко айлиянски символа. Елек премести ръка и символите по таблото започнаха да се менят. Докосваше ги в определена последователност. Изведнъж в стаята се разнесе приглушено бучене. В стената се показа цепнатина, която бързо се разширяваше. Чело забеляза, че наемниците държаха оръжията си насочени към вратата. Откакто ги бяха пленили непознатите, Лофа не бе произнесъл нито думичка. Елек пръв прекрачи прага на тайното помещение. Челу и Лофа го последваха. Вътре все така сияеше в златисти от блясъци двуметровата пирамида. Елек спря и я огледа, беше склонил леко глава, като някой който отдава почет в старинна гробница. Сега какво ще правите? Попита го тя, трябва ни енергия. Отрубинената сфера Рубинената сфера беше унищожена, каза че Лу, една отрубинените сфери, поправия Елек, а втората тук ли е, надявам се. Елек пресече стаята и положи длани върху златистата повърхност на пирамидата. След няколко секунди бе погълнат на пълно оциянието й. 16. Патрулът поддържаше великолепно темпо. Движеха се покрай източния бряг на реката. Когато стигнаха едно възвишение, Толанд даде сигнал да спрати огледа местността. Видимостта във всички посоки бе добра. Само пустош, докъдето му стигаше погледът, не се виждаше и следа от цивилизация. Сякаш бяха единствените обитатели на цялата планета. Толанд погледна към Балдрик имаш ли връзка? Баудрик си свали раницата, докато Толанд... Фолкнер и останалите заемаха позиция, той извади отвътре лаптопа. Так му го нагласяваше, когато един от наемниците подскочи с оплашен вик. На дясната му ръка се полюшваше гърчещо се влечуго. Толанд измъкна мъчето, замахна и отсече тялото на змията точно под главата, която продължаваше да виси на ръката. Прикачена са два извити зъба. Не мърдай, извика Толанд, инак котровата ще се разнесе по-бързо. Толънт разтвори внимателно с пръсти зъбите и освободи главата. Познаваше змията, беше силно отровна, от, от най-опасните. на мъже обратно на земята. Лягай и мировай. Точка. Той коленичи до него. Мъжът продължаваше да стене, но вече се задъхваше. Успокой се, човече. Ей сега ще ти мине. Претърколи го на една страна, така че да е обърнат с гръб към него. Сетне смък в автомата от рамото си и го приближи до тила, без да опира долото. От разстояние няколко сантиметра изстреля от косправо в главата на наемника. Балдрик не реагира. Засече ли сигнала? попите с равнодушен глас Толанд. На 5 км в тази посока Балдрик махна с ръка. Да тръгваме. Толанд скочи на крака. Докато се отдалечаваха от трупа, Фолкнър прошепна на Толанд. Какво пък? Дяловете ни растат. Зная. Отреза Толанд. Обливаха го вълни. Усещаше просираща болка в главата си. Той огледа ръцете си. Кожата над китките бе обсипана с ситни черни мехурчета. Сети се за телата в носилките от групата, на която бяха устроили засада. Какво ти е? попита го Фолкнър. Не знам. Пипнахте, извика Локър. За ужас на мъжете и жените в останалите се парята на залата за наблюдение и проследяване към Агенцията за национална сигурност. Сега те спипах. На монитора се показаха очертанията на Южна Америка, които се увеличаваха и в краищата им изчезнаха. Постепенно изображението се центрира върху западно-централната част. Последва нова смяна на мащаба и сега вече мониторът показваше район в непосредствена близост до границата между Бразилия и Боливия, на стотина километра западно от градчето Вилхена. Уолкър набързо прегледа данните и изпрати доклад с гриф, от първостепенна важност, до Дънкан, използвайки един от защитените канали на Интерлинг. До старта остават 3 часа. Финалното отброяване е възобновено. Започнете измерване на критичната маса и общото тегло на товарите. Гласът отекваше от четирите краища на стартовата площадка. Лиза Дънкан откъсна за миг поглед от документите, които и бе изпратил по факса Майор Куин. Историята на «мисията» несъмнено будеше интерес, но сега далеч по-важно бе да открият точното и местонахождение. Тя прелисти последните няколко страници и едва тогава забеляза електронната почта от Анна С. Докато се запознаваше с съдържанието, на лицето й се изписал задачено изражение. Някой бе използвал системата за сателитно локализиране, за да изпрати и усили неколкократно ориентиращ сигнал в района на границата между Боливия и Бразилия. Още докато разчиташе посланието, закаченият за компютъра принтер започна да разпечатва ново съобщение. Същият случай едва забележима промяна на мястото. Отново западната част на Бразилия. Дънкан взе химикалката и изписа в празното поле на листа – Тиахуанако. Мисията – пристигнала от Испания през 15 век. А ерлианците – Сатара, водачи, Яков и унищожения четвърти отдел. дел – стражат. Дълси, Великденския остров, Челу, Цианлин и втората рубинена сфера, тя се замисли. Ако наистина съществуваше втора рубинена сфера, тогава следващата планова задръжка ще бъде два часа преди старта. Последна подготовка и предстартов на екипажа. Дънкън премести очи към прозореца. Космическата сувалка беше готова за излитане. Ако съществуваше друга рубинена сфера, тогава корабът Майка все още можеше да се използва за междузвездни полети. Стига да е възможно да бъде поправен, но Нали копи на спомена, че екипажът щял да подсигури вътре подходяща задишане среда. Дънкън дигна сателитния телефон и набра номера на Търкот в Южна Америка. Роботите конструктори продължаваха да се трудят, следвайки стриктно заповедите на стража. Отворът в стената на пещерата бе достигнал термовентилационния канал. На 3 км понадолу бе изградена енергийна система, която да се захранва от него. Под черния щит, охраняващ Великденския остров, всичко вървеше според плановете. Елек се отстрани от стража. Черните му очила се завъртяха в посока към Челу и Лофа, но преди да успее да проговори, в стаята отекна гласът на един от водачите на наемниците, загазихме я за Круто, един от хората ми горе съобщи, че дочушо шум отвери ги на танкове или друго тежко въоръжение. Китайците се връщат с нови подкрепления и скоро ще ни сритат задниците, задето изтребихме другарите им. Хората ти минираха ли в хода? Попите спокойно, Елек. Да, но какво им пречи да пуснат бомби в тунела и да ни видят сметката? Също както постъпихме, ние е порано. Елек заобиколи Круто и застана пред челу. Къде е? Кое Попита По професорката и отстъпи назад, усетила сме разяващата умраза, която излъчваше цялото му същество. Ключът, няма никакъв ключ, претърсете ги, нареди елек на Круто. Круто се зае личност изпълнението, не открих никакъв ключ, докладва той след малко, губим си времето тук. Да се измъкваме от проклетата гробница, докато още можем. Елек поклати глава, не, сега ние определяме времето, той се върна в контролната стая. Внезапно стените на галерията се разтресоха от мощен взрив. Круто държаше постоянна връзка с помощта на портативен радиоприемник, китайците са започнали атака, извика той. Последва втора експлозия и пук от автоматична стрелба. Елек бе застанал при главния пулт. Той плъзна длан по шестоъгълниците. Нисък, равномерен грох от надви шума от битката. Круто изтича при входа и погледна към галерията. Какво правиш? Ти ли затвори вътрешната врата, трябва ни още малко време, отвърна Елек. Но десет от хората ми са от другата страна. Круто се извъртя и насочи дулото на автомата към гърдите на Елек. Аз съм единствената ви надежда, за да се измъкнете живи от тук, каза спокойно Елек, зная какво правя. Нямаше друга възможност, той кимна към вратата на тунела, дявол да го вземе, избухна Круто, не можеш да оставиш хората ми да загинат, така е, на война. Отвърна елек, Търкот смъкна уморено костюма веднага щом се озова в шлюзовото отделение. Когато влезе в палатката, Яков разглеждаше преснатите на пода снимки от сателитното наблюдение. Кениан бе наведен над микроскопа, къде е Норуард, попита той, в градската болница, Търкут им разказа за скъсания предпазен костюм. Кениан не изглеждаше нито изненадан, нито потиснат от случилото се. Разбира се. Търкот знаеше, че и двамата бяха подготвени за подобна възможност, също както всеки войник е готов да влезе в сражение. Тази съдба очаква всички ни, ако не успеем да открием начина, по който се разпространява вирусът и да създадем вакцина или противоотрова, заключи философски Кениан. Нещо ново от щаба, попита Търкот, не мога да се свържа с Форд Детрик. А и експериментите отнемат доста време, нямаме никакво. Поклати глава Търкот и се обърна към Яков. При теб какво става? И Яков очерта кръг на една от снимките. Спътникът е паднал някъде в района, западно от това място. Аз мисля, той млъкна, прекъснат от звъна на сателитния телефон. Търкот вдигна слушалката, Майк. Лиза се убежда. Имам новини. Той я изслуша мълчаливо, докато Дъмкън разказваше за странното излъчване, засечено западно от тях. За всеки случай си записа и координатите. Има още нещо, добави след това Лиза. Какво? Полковник Кармен, моята приятелка, с чиято помощ осигурихме съдействието на ВМИИС, е мъртва. Дъмкън му предаде дословно телефонния разговор. Значи някой се е постарал да замете следите от другата страна. Отбеляза на края търкот, така изглежда, можеш ли да ми осигуриш малко помощ, ще се опитам. От какво се нуждаете, търкот изброи някои от нещата от първа необходимост. Добре, вече съм задвижила част от тези въпроси. Разговарях и с полковник Микел от брак, хубаво. Какво е положението с увелките? Разбрали какво готвят там, мисля, че някой иска да върне обратно кораба майка. Дочух нещо за втора рубинена сфера, скрита в подземията на Цянлин, но може би се слухове. Търкот обмисляше чутото, все едно да поставиш коня преди каруцата, рече той, на който му е дотръпвал корабът майка, първо да помисли как да се отърве от черната смърт, а илиянците от Марс няма за какво да се безпокоят, отбеляза Дънкан. Права си, но какво ще стане с техните протежата на Земята? Сводачите, знаеш добре, че стражът не пожели своите шпиони в «Меджик». За тях хората са само инструменти за постигане на целта, вярно, но тези инструменти все още са им необходими, поне докато открият втората рубинена сфера. Дали пък корабът майка не им е за нещо друго, не зная, в слушалката се разнесе въздишка. Божитко! Майор Куин ми каза нещо, което от първо не сметнах за особено важно. Сега обаче ми се струва, че има пряка връзка с суматохата около кораба майка. Какво е то, Коин е измъкнал информация от твърдите дискове относно мисията. Стари неща, изглежда, Яков е прав и мисията действително се намесва в човешкото развитие от доста време. Ще ти изпратя копие, казах му да ми намери нещо по ново. Друго обаче е интересно. Изглежда в базата, Скорпион. Също са правили проучвания по въпроса, но при търсенето на информация са използвали ключовата дума – ковчек. Може би тук се крие връзката с кораба «Майка». Гравитационните двигатели са невредими и нищо не пречи кораба да бъде приземен и дори да се върне отново на орбита без помощта на рубинената сфера. Като Ноевия ковчек, промърмори търкот, да, с чиято помощ избраниците на ирлианците ще преживеят черната смърт и ще се върнат обратно като техни верни слуги. Търкот погледна към другия край на помещението, където Яков все още разглеждаше снимките, мъда, и преди са го правили. Подвязват ни крилата, за да станем по-слушни. Ако черната смърт се разпространи достатъчно бързо, дори сувалките няма да успеят да излетят, за да се скачат с кораба Майка. Бас държа, че това е била крайната им цел, Майк, не бива да позволим да се случи. Ти ми осигури каквото поисках, рече Търкот, докато разглеждаше кратера, Лексина се опитваше да си представи на негово място планината. Беше я виждала на снимки от времето, преди да бъде разрушена. Била е по-голяма дори от Килиманджаро. Беше застанала на ръба на кратера Нгорунгоро, едно от най-интригуващите места в Танзания. Нгорунгору -Нгору бе вторият по големина кратер в целия свят. Диаметърът му бе 15 км, а вътрешната площ надхвърляше 480 квадратни км, включвайки в границите си и езерото Сода, разположено в неговия център. Кратерът се намираше на 22 метра над морското равнище и всъщност представляваше върхът на грамаден, отдавна угъснал вулкан, по голям брат на разположение източно Килиманджаро. Гледката беше забележителна, като пътешествие в недокосната от цивилизацията райска градина. Склоновете на кратера бяха стръмни и затрудняваха проникването в него. Един единствен път водеше към вътрешността. Растителността бе предимно ниска, но в единия край на кратера имаше гъста гора. Самото езеро, макар и голямо, не беше никак дълбоко. Заради отдалечеността си от големи селища и сравнително безлюдния район на страната, кратерът гъмжеше от живот. От раницата си Лексина извади малък сив инструмент, с дължина около 8 см. Изрисуван с шестоъгълници. Знаеше, че вече е достатъчно близко, но въпросът бе дали там, където отива, все още има нещо, което да заслужава внимание. Лексина натисна най-горния знак и шестоъгълниците се взариха в зелена светлина. След това въведе кода и горният край на инструмента светна в оранжево. Тя се завъртя бавно в кръг, като държеше инструмента пред гърдите си. След като описа първия кръг, Лексина въведе нов код и предният край на прибора засвети в червено. Отново се завъртя. Не бързаше особено. Знаеше, че от момента на големия взрив е изминало много време. Внезапно инструментът изписока и в центъра му се появи ярко-червена линия. Въпреки това тя завърши поредния кръг и едва тогава сфери посоката, от която бе засекла сигнала. Идваше точно от центъра на кратера. Лексина пое в тази посока, като се стараеше да върви в права линия, независимо от храстите и останалите препятствия. Постепенно предпогледа и изник на езерото. Инструментът продължаваше да сочи напред. Когато приближи брега, тя си свали раницата, преметна я през рамо, сетна смътна и черната наметка. Без да спира, Лексина навлезе във водета, която за сега и до глезените. Беше изучавала внимателно особеностите на района и знаеше, че дълбочината на езерото не надминава и двадесет. Инструментът все така неизменно сочеше центъра на кратера. Брегът отзад бързо се отдалечаваше, водата вече и стигаше до пояса и малко забавяше движението и ято птици, които плаваха наблизо, литнаха подплашени от плясъка на водата. Недалеч вляво, чифт спъкнали очи върху блестяща, заоблена глава следяха всяка нейна стъпка. Лекси не знаеше, че трябва да внимава с хипопотамите, чието постъпки често бяха непредсказуеми, но въпреки това не се отклоняваше и на сантиметър от посочения курс. Наложи се да мине само на няколко метра от потопеното животно. Писокането на инструмента се усилваше, пълзите между сигналите ставаха все по-къси. Въпреки това остана изненадана, когато дъното под краката и внезапно изчезна и кафявата вода я погълна, затваряйки се над главата й. Лексина се отлъсна, изплува на повърхността и се върна на плиткото. След това клетна и опипа сантиметър по сантиметър дъното. Ръбът, от който се почваше дълбочината, бе съвсем гладък. Тръгна наляво, като плъзгаш ръка по него и скоро установи, че подводната повърхност има отвор с диаметър поне 6 метра. През цялото време инструментът продължаваше да сучи към центъра. Тя го изключи и го прибра в подвизналата раница като закупча грижливо капака. Пояси дълбоко въздух и скочи право в средата на отвора. Продължи да се спуска надолу, като си помагаше с кръка и самонарастващото напрежение в ушите и подсказваше, че дълбочината се увеличава. Въздухът, който изпускаше от време на време, очертаваше пътъчка от мехурчета към повърхността. най сетне протегнатите и ръце докоснаха нещо гладко и плоско. Пръстите й шареха из непрогледната, кална вода. Не след дълго докос на полукръгъл метален предмет, който стърчеше нагоре. Лексина го сграбчи с лявата си ръка и продължи да опипва наоколо с дясната. Запасите от кислород бързо привършваха, намираше се под водата почти цяла минута. Отново докос на нещо, беше тънка, релефна линия върху металната повърхност. Проследия до разклонението, където три подобни линии се събираха под прав ъгъл. Плъзна дуан в страни от тях намери още цяла серия от шестоъгълници. Ума и започваше да се замъглява от недостиг на въздух, дробовете й се раздираха от мъчителни спазми, но тя продължаваше да изучава шестоъгълниците. Имаше един централен, заобиколен от още шест. Лекси нагинатисна ги в последователността, която бе запомнила преди много години. Изведнъж металната основа под нея започна да се издига. От дъното бликна фунтан от сгъстен въздух който я преобърна и едва не я изстреля нагоре. Въпреки това, Лексина продължаваше да стиска дръжката на люка. Завъртя я в едната посока, сетне в другата и най-сетна почувства, че металният похлопък поддава. Пъхна се в отвора и веднага затършува за контролно табло по стената. Знаеше, че само след няколко секунди ще изгуби съзнание. Пръстите й докоснаха идентична серия от често и тя въведе кода. Усещаше как водата се носи край нея, изтласквана от затварящия се отгоре люк. Сега вече беше като в капан. Отвори уста и последните мехурчета въздух излетяха навън. Съзнанието й угасна, нахлуващата отгоре вода завъртя тялото й и го блъсна в стената. След това всичко бе погълнато от мрак. 17. Търкот разга на картата, а Яков и Кениян ледничаха през раменете му, а Аннаса е засекла сателитни излъчвания някъде в този район. Днес сутринта някой е използвал един от спътниците за наземна ориентация за усилвател на собствените си сигнали. И какво от е това? Попита Кениян. Първо, този някой трябва да е притежавал доста модерна апаратура, обясни търкот, без да откъсва поглед от картата. Второ, според специалистите от агенцията, целта е била да се открие точното местонахождение на нещо в района, като например, попита Кениян, като например пъдналият спътник, от Яков. Търкот Кимна, това ще е твоята жадувана нулева точка, а не, възрази Яков, това е началната точка на заразяване. Нулевата точка е мисията, дъмкан застана за дебелия, бромиран прозорец. Сувелката, Индевър и стартовата площадка доминираха на цялата околна картина, на фона на океанската шир. Това е първият двоен старт на НАСА, призна Копина, придвижила се безшумно до нея, ще могат ли да се справят? Копина кимна, Подготвили сме план за взаимодействие на двата центъра, кои, вие, космическият център, копи на посочи Сувалката. Всяка от Сувалките може да превозва максимум 8 на екипаж – 10 души, ако пренебрегнем правилата за безопасност. Доста ограничена бройка, признавам. Но за сега не разполагаме с друго средство за космически транспорт. Поне в Штатите, в Рокуел, разработваха второ екипажно отделение което да се монтира вътре в товарния отсек, но досега не са се похвалили с конкретни резултати. Във всеки случай не са стигали до стадии на изпитания. В момента и двата екипажа наброяват по 10 души. Повечето са бивши – тюлени, Пилотите и заместник пилотите естествено са от НАСА. След като ги изстреляме, остава ли ни някаква резервна възможност за връзка с космоса? Точка. Разбира се, совелката Атлантис, която в момента също се преустроива. Копина държеше в ръката си миниатюрен модел, само няколко уточнения, за да разбереш за какво става въпрос. Тя посочи совелката, прикачана на сдвоени ракети. Това е космическият кораб за многократно използване. Монтиране върху два ракетни ускорителя. Големият резервуар в седата носи горивото. Мнозина не го знаят, но ракетите са прикачени за стартовата платформа с помощта на 4 болта. При старта, първо се запалват трите двигателя на сувалката, ето тези реактивни сопла. Те се зареждат от външния резервуар, за да може космическият кораб да излезе на орбита с максимален резерв от гориво. Като горивна смес се използва течен водород и кислород. Възпламеняването на ракетите носители се извършва 6 секунди преди старта. Тя докосна основата на двете ракети, нарастването на съотношението тяга тегло е под постоянно автоматизирано наблюдение до момента, когато достигне пределната стойност. Веднага след това се подава сигнал към инициаторите, всъщност малки експлозиви, които взривяват 8-те болта, придържащи двете ракети носители към стартовата платформа, и космическият кораб е свободен да полети. Това е мигът на старта. Приблизително 60 секунди след старта се постига максимална динамична тяга, но тя никога не 3 ричи. След 2 минути вертикален полет ракетите носители изчерпват запасите си от бориво и биват разкачени от централния резервуар. Обикновено падат в океана с помощта на парашути и там ги прибираме. Сувелката междувременно е набрала солидно ускорение. Запалват се главните двигатели, които работят в продължение на 6 минути, до към 8-та минута след старта. След това, малко преди да бъде достигната орбитална скорост, се освобождава и външният резервуар. Той изгаря в атмосферата или пада на голямо разстояние от тук, и къде по-точно, някъде в южната част на Тихия океан. Наред са предните маневрени двигатели на Сувалката, с които се извършват окончателните корекции. Височината на орбитата е в пределите между 184 и 400 км. Корабът майка и хищният нокът са на височина 280 км. За Индевър не представлява особена трудност да се скачи с кораба. Трудно е да си представим, че биха го подминали, без да го забележат. Нали? Какво има в товарния отсек на Индевър? Попита Дънкан, инструменти и снаряжение за херметизиране на кораба Майка и за поправка на нокътя. Отворът в стената на кораба трябва да е доста голям. Как смятат да го запушат? Точка. Снабдени с високотехнологичен материал, който е в състояние да се разширява и втвърдява във вакуум, обясни Осболт. Предимството е, че ще разполагат с солидна основа под краката си, в случая, палубата на кораба. Освен това, ще работят в космоса. Главната им задача е да монтират въздушен шлюз и да осигурят вътре подходяща задишане атмосфера. На Колумбия също има строителни материали. Общото им количество надхвърля 60 тона. Освен това, Колумбия ще пренася и запасите от гориво за екстрени случаи. Опасявам се, че скачването с нокътя няма да е толкова лесно. Пък и след това, Колумбия ще трябва да го вземе на буксир и да го откара при кораба майка. Наистина ли смятате, че тази задача ни е по силите, ако не успеем отведнъж, произнесе замислено копина, ще направим и втори опит. Първо да осъществим скачването, после да херметизираме кораба майка. След това, същност, вече ти обясних. Високоговорителите изпращаха отново. До старта остава 1 час и 35 минути. Проверка на системите в отделението за екипажа. Проверка на връзката с центъра за управление, необходимо ли е, дъмкан посочи високоговорителя, ах, това ли, Копина се засмя, не. Всяка група разполага се собствен канал за връзка. Останало е като традиция от далечни времена. Нали знаеш, с течение на времето човек става суеверен. Затворете люка на отделението за екипажа. Това е, обяви Копина, започва се, лекси на отвори очи. Първото, което почувства, бе на в гърдите и въздух. Беше застоял и миришеше неприятно, но все пак беше въздух. Тя се огледа. лежеше на черен метален пот. Помещението бе с дължина около 6 метра и овална форма. На тавана се виждаше люкът, през който бе проникнала. Светлината бликаше от серия синкави тръби, монтирани вертикално на равни разстояния. Вляво имаше врата с познатото шестоъгълно табло до нея. Тя се изправи малко неуверено на крака и пое към вратата, но нещо привлече вниманието и, беше тънка, на зъбена линия, в долния край на стената. Когато се досети какво представлява, тя почувства искрено възхищение към създателите на комплекса. Постройката датираше още от времето преди страхотния взрив да премахне планината. Стените и бяха издържали неизмеримото ударно натоварване, докато цялата тръбовидна конструкция бе потънала навътре в сталния масив. Едва по-късно, след като комплексът се бе озувал под водата, някой бе монтирал въздушния шлюз. Опитваше се да си представи енергията, която е била използвана, за да бъде взривен върхът на планината. После си спомни, че не разполага с много време и забърза към вратата. Спря пред таблото и въведе добре познатия код. Във Вилхена Норуа се опитваше да потуши завладелия го страх, докато запалваше треперещи пръсти поредната цигара. От доста години беше лекар, но досега не се безблъсквал с толкова много мъка и страдание, събрани на едно място. Освен това никога не бе работил смисълта, че дните му са преброени и че краят е неизбежен и близък. Беше излязъл да си отдъхне зад лазарета. С помощта на сестра Анфелина бе разпитал няколко пациенти, от тези, които все още можеха да говорят. Вече имаше сравнително добра представа за темпото, с което се развива болестта. Той допуши набързо бързо цигарата и се върна в помещението. Една приведена фигура влачеше безжизнено тяло на пода, сестра Анхелина. Норуарт се завтаче да й помогне, опитва се да го премести в другото отделение, обясни задъха на монахинята. Дрехите й бяха опръскани с кръв и изпражнения. Тя положи тялото на пода, коленичи до него, начерта във въздуха кръст и започна тихо да се моли. Норуарт я заобиколи и надникна в централното помещение. Неколцина от болните се бяха изтърколили на пода, след изтощителната борба с болестта. Миришеше на смърт. Телата бяха покрити с прясна и засъхнала кръв, от очите им се стичаха алени сълзи. Вирусът бълваше от всички отвори, в търсене на нови жертви. Всички бяха мъртви, единствените оцелели бяха той и монахинята. Норуард се обърна. Анхелина продължаваше да се моли, коленичила на пода. Дори не погледна към Норуард, докато пресичаше коридора към улицата. Навън цареше странно затишие, на хоризонта се събираха буреносни облаци, от време на време резки пориви на вятъра вдигаха облаци прах по улиците. Вилхена бе мъртъв град, Норуард се отправи към лодката, която бяха посетили порано с търкот. Беше си спомнил за пистолета, който непознатият бе използвал. Трябваше още да е там, получихме ново съобщение. Докато подаваше листчето, ръката на Фолкнър трепереше. Толанд метна пончото на главата си и прегледа съобщението на светлината на джобното си фенерче. След това набързо го разшифрува, до Толанд. От мисията, възнаграждението повишено до 2 милиона на човек. Вече е прехвърлено на вашата сметка. Оперирайте с максимална бързина. Не се спирайте пред нищо. Да, и краткота е сигнал за евакуация. Веднага, щом Балдрик потвърди, откриването на предмета, за самолета ще е необходима площадка. С минимална дължина 300 метра и ширина 50 метра, следете ок в частота 32. Вашите позивни, храбър, позивни на самолета, връбче, край, събуди се, спяща красавица, извика Толант на Фолкнер, размърдай се. Потегляме. На 20 на метра в главния тунел ги посрещна мътно сияние. Че хвана лофа за ръката. Не се съмняваше в смелостта му, но знаеше, че също така е суеверен. Червеното сияние придоби овална форма и се разшири, опирайки пода и тавана. Постепенно вътре се показаха очертанията на човешка фигура със странно изменени пропорции на тялото. Имаше голяма глава и скъсен граден кош. Кожата без нежно вяла, очите яркочервени, дори и алени, с сърповидно издължени зеници. Фигурата беше леко прозрачна, зад нея се виждаше част от стената. Както и предишния път, тя вдигна ръка и разтвори шест пръста. Дълбок, гърлен звук отекна в тунела. Езикът бе като причудлива песен, разбирате ли го, попита Челу. Елек бе изслушал мълчаливо странните думи. И да е така, защо да ви казвам? Челу свираме не, защото сме заедно. Пък и не мога да сдържам любопитството си, не. Поклати глава Елек, това е елиянски. Не го разбирам. Само истинския елияец може да разбере предупреждението. Фигурата бе говорила около минута, преди да изчезне. Не е важно какво казва, продължаваше да разсъждава Елек. Поважното е, той изтича напред, смътна му якото си и го запрати навътре в тунела. Последва ослепителен глясък и якето падна на пода, разрязано на две части, погяволите, възкликна круто и неволно отстъпи назад. Лъчът не е най-страшното, каза Елек, има и други защити и те са непокътнати. Трябва да открием ключа, Дънкън вдигна телефона и натисна копчето за връзка, преди да е утихнал първият сигнал. Дънкън, доктор Дънкън, казвам се Лексина. Аз съм член на организацията, която познавате под названието СТАР. Какво искате, Лиза почувства, че пулса ти се ускорява, не съм ваш враг. Дъмкан си спомни за двете представителки на СТАР, опитали се да спрат търкот, преди да излети към кораба майка. И защо трябва да ви вярвам, ако искате, ми вярвайте. Ваша грижа е в какво вярвате и какво мислите. Поважното е да си съдействаме. Какво желаете, докъде да стигна разчестването в дълси, трябва да знаете по-добре от мен, тросна се Дънкан, това пък какво означава? Последва пауза. Дънкън мълчеше, не виждаше смисъл да разкрива своите източници на информация. Имам нужда от помощ, рече накрая Лексина, и каква по-точно, хайде да спрем с тези игрички. Нямаме много време, вие ги започнахте. Вашата организация ги играе от доста време. Така че първо ми кажете кои сте и тогава разговорът ще продължи. Ние сме онези, които чакат, чакат какво, които чакат, да, и това обяснява всичко, уверявам ви, че целите ни са сходни. Аз пък не мисля така, но жен ми е ключът. Дънкан се намръщи, ключът към какво, ако наистина е у вас, ще знаете, този разговор взе да ми омразва. Отново настъпи продължителна пауза, не е у вас, така ли? Дънкън не знаеше какво да отговори, известно ни е, че не сте хора. Произнесе се предпази нищо не ви е известно. Трябва ми ключът, във ваш интерес е да ми го предадете. Ако е у вас, сега враговете са навсякъде и те също търсят ключа. Пак ще ви се обадя. Линията бе прекъсната. Дънкън помисли малко и набра друг номер, търкот дигна капака на един от сандъците, подредени край вътрешната стена на скакалеца. В съндъка бяха наредени пет автомата със гъваеми прикоди мъпа. Той хвърли един на Яков, втория на Кениан, който едва не го изпусна. Какво да правя с това, попита ученият. Наведен между седалките на пилотите Търкут им показваше къде трябва да стигнат. Не обърна внимание на въпроса. Скакалецът се издигна и се насочи на запад. Целта е на 100 км от тук, обяви Търкут, ще пристигнем след около 6 минути. И, какво има там, не се предаваше Кениан. Държеше автомата, сякаш бе е проведка със силно заразна проба от неговата колекция. Някой, който се разхожда в сърцето на море от смърт. Обясни Търкот, при това използва сателитна връзка. Не зная дали е свързан с заразата, но не ми се вярва да е само съвпадение. Чакайте малко, обади се Балдрик. Толън се покприя на коляно, с готов за стрелба автомат. Баудрик дигна капака на компютъра и сфери данните за тяхното местонахождение, в тази посока, каза той, на 400 метра. Толанд нямаше какво да каже. Изправи се и тръгна напред, а останалите го последваха. Теренът бе силно пресечен, със стръмни склонове и обрасли с дървета урви. Извървяха още 300 метра, когато видяха нещо, очертано на фона на поредния хълм. Толанд намести фокуса на очилата. Дънерът на дърво, завъртяно и изтръгнато от страхотна сила, бе полегнал върху короната на друго дърво. Баудрик отново сфери данните, тук ще ме чакате, заяви той, по-добре да дойдем с теб до върха на хълма. Ако там има някой, казах да чакате тук, прекъсна го Балдрик. Той вдигна втория куфар и пое напред. Толанд махна сака и двамата отзад залегнаха със заредени оръжия. Толанд не откъсваше очи от Балдрик който се изкатери по склона и заобиколи наклоненото дърво. Веднага след като се изгуби от погледа му, той го последва. Когато приближи Данера, Толанд приклекна, прокрадна се зад него и едва тогава надникна предпазливо над горния край. От другата страна започваше поредната стръмна падина, но вниманието му бе привлечено от дирята сред шобраците, оставена сякаш от грамаден, ден, се надолу танк, Баудрик без сприял долния и край. Зад безформена купчина от сматкан метал и так му отваряше втория куфар. Чу се остро, металическо изкърцване. Какво беше това? Останки отпаднал самолет. Може би Балдри търсеше черната котия или някакво секретно снаряжение, нещо, което се е намирало на борда. Толанд се обърна и бе шумно за по обратния път, като обмисляше възможностите. Какво става? Посрещна го Фолкнер, от другата страна на хълма има паднал самолет или хеликоптер. Произнесе замислено Толанд, трябва да е нещо много важно, щом заслужава толкова усилия и пари, изръмжа Фолкнер. Толанд погледна към дървото. Баудрик вече го заобикаляше и се спускаше към тях. Хайде, надигайте се, подвикна им той, промяна на плановете. Отвърна Толанд. Съгласно последните разпореждания от мисията, трябва да повикам въздушен транспорт, веднага щом открием каквото сме търсили. Намерихме го. Викай ги! Толан завъртя рязко глава като змия, зърнала плячка, нещо идва насам, прошепна той, докато оглеждаше небето. Една далечна светкавица озари за миг странен сферичен летателен съд, който се приближаваше от юг право към мястото, където стояха. Толан оприя долото на автомата в корема на Балдрик. може би ти си извикал някой друг на помощ. Да не си падаш под войната игра, че аз нямам предавател. Вдигна ръце Баудрик, а ми сателитната връзка, с която се ориентираше. Оставих я там. Балдрик посочи през Рамо. Тогава кой е в тази проклета летяща чиния? Нямам представа. Приземява се на юг от нас. Докладва Фолкнер. Мястото, където спряхме последния път, някой е засекал сигналите от сателитния предавател. Сети се Толанд. Но как са успели? Попита Фолкнер. Не зная нито как, нито защо. Знам само че това е единственото възможно обяснение, Толън си пое дълбоко въздух, за да проясни главата си, добре. Ето какво ще направим, ще се обадим по садкома. ако някой ни засече, ще знае за сегашното ни местонахождение. Предаваме посланието и веднага изчезваме. Трябва да определим място за среща, той извади картата и посочи една точка, ето тук. Това е на 8 км северно, Толън познаваше добре това място. Беше изоставена черна писта, която понякога използваха наркотрафикантите, ами ако дешифрират съобщението, попита Фолкнер. Не вярвам да е толкова лесно, той се замисли, не, вероятно са засичали само излъчването. Какво намери в пъдналия самолет, обърна се той към Баудрик. За какво говориш, погледна го с престорено очудване Баудрик, питам те какво взел там. За какво бихме толкова път, това не е. Толан ти измъкна светкавично ножа и замахна. Върху бузата на Балдрик се появи дълга, алена нарезка. От раната рупна кръв, защо го направи? Попита Балдрик. Толан пристъпи напред и зави коляно в гърдите му, след това го повали на земята. Наведе се и опри острието на ножа под ясното око на Балдрик. Питам какво е паднало там, аз не зная. Острието се плъзна нагоре и спря на милиметър от долния клепач. Ще ти извадя едното око. После и другото. В заповедта от «Мисията» не се казваше нищо по този въпрос. Хай да говори, какво е паднало, спътник, процеди през зъби с спътник ли, намръщи се Толанд, и какво взе от него. Филм, отвърна все така лаконично Балдрик, филм на какво, на дъждовната гора край Амазонка. Спътникът не е трябвало да падне толкова рано. И това струва милиони, попита Толанд, без да чака отговор. Глупости, подобни снимки струват цяло състояние. Обясни Балдрик, без да откъсва очи от острието, камерата използва специална техника. С помощта на термални и спектрални изображения, учените биха могли с голяма точност да определят къде има залежи от диаманти. Сателитният предавател е готов, докладва Фолкнер. Толанд прибра ноже в Калафа, и извади бележника с кодовете. Написа кратко съобщение, кодира го и го изпрати по сателитния предавател, къде каза на самолета да кацне, попита Баудрик. Толан се засмя, не е необходимо да знаеш. Върви с нас и ние ще те отведем. И двете сувалки са готови за излитане, обяви Копина. Дънкън погледна към големите червени цифри на таблото и отново насочи вниманието си към Индевър. Мислеше си за екипажа? Пристегнат за навърха на на нещо, което спокойно можеше да се определи като свръхмушна бомба. Две минути до старта. Финалното отброяване е възобновено. Отвеждане на долните прикрепващи стрелки. На 5000 метра южно от Толанд и неговата група, търкото глеждаше гората, опрел пръстна с посъка. Скакалецът бе увиснал на сантиметри над повърхността. Какво мислиш? Попита и Яков, също вренча очи в мрака, били са тук, промърмори търкот. Приклекна и опре Дуан в полегналата трева, трима, може би четирима, и къде са отишли, трудно е да се каже. Тези хора са професионалисти, по-добре да се връщаме на борда. Ще ни е нужна помощ, една минута до старта. Точка. Излитането се предаваше пряко по телевизията. На съседния екран се виждаше Колумбия, която също беше в минутна готовност на площадката в Кейп Кенеди. 50 секунди до старта, ако възникне някаква авария точно преди старта, съществува резервна система за измъкване на екипажа. От тук не се вижда, но има седем коша, всеки един достатъчно голям, за да се качи в него човек, прикачени се са за специални подсилени кабели с дължина 360 метра. Точно колкото да стигнат до входа на бункера. Според правилника, в случай на авария космонавтите скачат в кошовете, спускат се до бункерите и се скриват вътре. 31 секунди до старта. Дънкън виждаше ясно грамадните облаци пара, които изригваха под соплата на ракетите носители. 21 секунди до старта. Прекъснете хелийното подаване. Проверка на горивната система. Нови облаци пара от кулата започнаха да се откачват масивни кабели. 10 секунди до старта. Запалване на главния двигател. 9, 8, 7, 6. Това е запалването на трети двигател на сувалката. Обясни, Копина, повишавайки глас, за да се пребори с нарастващия рев от космодрума. 5. Ревът се усили, след като и втория двигател бе запален. 4. Сега вече работеха и трите главни двигателя. Но земното притегляне продължаваше да държи сувалката. 3, 2, 1. Земята се разтресе, сякаш върху нея без товари удесницата си самият Господ Бог. Взривиха придържащите болтове, извика Копина, излита. И яхнал огнен факел, Индевър, се издигаше бавно над стартовата площадка. На другия край на страната, Колумбия, правеше същото, колко време остава до скачването, попита Дънкън. Три часа за Алфа, скоро Бамайка. Още половин час за Бета, с нокатя. Точка, Дънкън дигна глава, проследявайки огненото зарево, което се издигаше все по-високо и по-високо. 18. добре, добре. Промърмори Уолкър, докато четеше запитването от отдела по разузнаване. Беше в стихията си, на екрана изникваха и се сменяха със светкавична бързина съобщения, които умът му преглеждаше и оценяваше автоматично. Ама че съвпадение, добави той. Къхъ бе засекал излъчването по съдкома и само след 30 секунди то се бе появило на екрана на Уолкър. А ето, че сега, три минути по-късно, някой в същия район на Южна Америка настояваше да получи координатите на предавателя. Този път, за щастие, разполагаха с директна връзка и това пришпорваше допълнително Лоукър. Никога досега не бе участвал пряко в операция. Той затръка с пръсти по клавиатурата, като тихичко си подсвиркваше до търкот. От АНС Алфа-1-1. Сътко ми излъчването от същия източник. Координати от м 29 578 хиляди триста натисна копчето за изпращане на съобщението. Имаме връзка на втори канал с АЛУАКС, докладва пилотът. Търкот си постави слушалките и превключи на втори канал. Тук, СКАКАЛЕЦ 2. Приемам. На около 300 км северо-западно от границата на Колумбия бе установен постоянен въздушен пост за самолетите АУА, къса на американските въхвъсъ. Задачата им бе да засичат полетите на наркотрафикантите, част от електронната стена, която преграждаше пътя по въздуха към щатите. На височина 30 500 метра над повърхността на Тихия океан самолетът Боинг Снабден с бордова система за наблюдение и ранно предупреждение, АЛАКС бе в състояние да изрисува картина на всичко, което се намираше в радиус от 500 км, използвайки за целта 9 метровия радум, монтиран върху централната част на фюзелажа. Полковник Лоренц бе командващият офицер в задното отделение, където се извършваше постоянното наблюдение. Повечето от членовете на екипажа бяха ветерани от войната в Персийския залив и имаха богат опит в прехващането на самолетите на контрабандистите. Този път задачата им беше малко по-различна и нямаше никаква директна заплаха за самолета и неговия екипаж, но това съвсем не означаваше, че Лорент би позволил каквото и да било разпускане на дисциплината, докато прескачаха южната ограда, както се изразяваха на жаргон. Лорент заговори в микрофона пред него веднага, щом получи съобщението: Стакалец 2, тукауа, къса, орел. Разполагаме с нови координати за вас. Наемникът отпред се спъна и падна. Фолкнер дотича при него и му подаде ръка, по дяволите, изруга той, когато човекът внезапно повърна върху него. Толанд се приближи до тях и разгледа падналия. Познаваха се от две години, бяха участвали заедно в много операции. Можеш ли да продължиш, попита той. Мъжът изпъшка и се претърколи на земята. Фолкнър тръскаше ръка с отвращение, опитвайки се да се изчисти от повърнатото. Толанд се почеса се замислено по челото. После свали надолу автомата си. Мъжът размаха оплашено ръка. Толанд стреля два пъти. Сетне премет на автомата на рамо, да вървим, Обади се за тях Баудрик. Толанци мислеше за двамата мъртви наркотрафиканти върху носилките от Пончо. Два милиона долара. Ще успеят ли обаче да се измъкнат на време от тук и да потърсят медицинска помощ? Тръгваме, Ким на уморено той. Докато крачеха в мрака, той изведнъж се сети, че за първи път от началото на тази странна мисия, Фолкнър не се бе е зарадвал на увеличаването на своя дяло. Скакалецът се носеше ниско над короните на дърветата. Право към мястото, оказано в съобщението от АУАКС. На стотина метра от целта Търкот нареди на пилота да спусне скакалеца върху оголено място сред гората. Търкот слезе пръв, следван от Яков и Кениан. Скакалецът се издигна и увисна на 3 метра над тях. Търкот огледа района, но на пръв поглед не се забелязваше нищо странно. Понечи да тръгне напред, когато Яков го сграбчи за ръката. Какво е това там? Руснакът сочеше с дулото на автомата едно наклонено дърво са изтръгнати от земята корени. Търкот също го забеляза и се затича нагоре по склона. Когато стигна билото, той спя и се огледа. Купчина от разкривен метал се въргалеше в края на дълбока дия, прокарана през шубраците, това е спътникът, извика Яков, заобиколи го и коленичи до разбитата сонда. Сцената внезапно се озари от блясъка на светкавица. Няколко секунди покъсно отекна и гърмът, толън също се озърна, когато небето бе проязано от светкавица. Мярно буреносни сни облаци и се зарадва. Чудесно! Скоро ще завали и следите им ще бъдат заличени напълно. Вече нямаше никакъв начин да ги открият, който и да ги следваше, насам, повика ги Кениан. Търкот и Яков дотичаха при него. На тревата лежеше сгърчено, застинало, неподвижно тяло. Яков го освети с фенерчето и те видяха дубките от куршумите, Но имаше също и познатите следи от болестта. Кожата на убития бе изпъстрена с черни мехурчета, не сме защитени. Можем да се заразим, предупреди ги Кениан. Скоро това очаква всички, произнесе уморено търкот. Беше му умръзнала тази игра на криеница. Нямаше никакъв друг начин да проследят онези пред тях. Търкот се огледа, вятърът се усилваше и ставаше все повлажен, времето се променя, извика им той, да се връщаме в скакалеца. 19, пилотът провери още веднъж картата и езгана внимателно така, че районът, който го интересуваше, да остане отгоре. След това я закачи слепенка за бедрото си. Не разполагаше на борда с почти никакви електронни уреди, освен двигателя, чистачките на стъклото и приборите върху таблото за управление. Тъй, че навигацията оставаше изцяло негово задължение. Бяха го снабдили с малък, кВ приемник, за да се свърже с хората долу, когато наближи. Пилотът бе свикнал с подобни операции и не се съмняваше, че ще се справи с издирването на целта. Навъншен вид приличаше на балдрик, висок, плещест, с руса коса и яркосини очи. Беше прекарал в търпеливо очакване два дни. Самолетът. Специална, свръхмодерна и свръхсекретна конструкция с названието – връбче, без крит под маскировачна мрежа на изоставено летище, толкова близо до целта, колкото позволяваше здравият разум и опасността да попадне в заразената зона. Той премести главния превключвател, двигателят се закашли и после се работи равномерно. Макар турбовитлов, той бе поставен в специален кожух пред пилотската кабина, за да се намали максимално шумът от работата му. Перките също бяха с необичайна дължина, на 2,5 метра, и се въртяха относително побавно. В резултат от всички тези нововведения полученият при полета звук не надвишаваше по сила шума от свистящ между дърветата вятър. То бе изработено в една южноафриканска компания с технологии и чертежи, откраднати от изследователската програма «Тиха звезда» на «Локхит». Компанията принадлежаше на картела «Тералел». При създаването на самолета бяха търсени две основни характеристики – максимално нисък шум от двигателя и минимална възможност за радарно засичане. В случая относително ниската му скорост нямаше значение, тъй като целта бе само на 90 км от летището. Пилотът знаеше, че ще бъде там след по-малко от 40 минути. Пистата без с пръстено покритие, а дъждът само щеше да затрудни допълнително и без това трудното излитане. Пилотът освободи спирачките и машината бавно потегли. При очи зад стъклата на очилата за нощно виждане, пилотът се стараеше да игнорира движението на стачките и да поддържа прав курс. След 60 метра вече бе набрал достатъчно ускорение. Дръпна штурвала към себе си и усети, че колелата се откъсват от земята. Малко след това самолетът прелетя над близкия край на гората с разперени криле и обърна на запад, полковник Лоренц бе наредил да преместят Луа, Къса, а още по на юг и сега следваха бреговата линия на Перу. На екрана се виждаше само още една движеща се точка и това бе самолетът, който осигуряваше охраната им. Той включи микрофона, призрак едно-едно, говори, Орел, приемам, тук, едно-едно, приемам. Лоренц предаде накратко кратко на пилота на «Призрак», какво иска от него. Всъщност, «Призрак» не беше изтребител, а транспортен самолет «Адча», модифициран за изпълнение на бойни операции. Беше снабден с 7-мм многостволова картечница, 40-мм урадие и 105-мм гълбица. Всички свързани с компютъризирана целеоказателна система с изключителна точност. На стрелците оставаше само да натискат спусъка толкова дълго, колкото им издържат пръстите. Но сега Лоренци искаше самолетът да се доближи до скакалеца и да започне да кръжи около него на минимална височина в постоянно разширяващи се кръгове, търсейки следи от човешко присъствие на Земята. Прието, обади се накрая пилотът на «Призрак», когато Лоренц приключи с инструкциите. Време до пристигане в района на действие – 15 минути. Край – още един километър. Обяви Толанд. Той откачи манерката и отпи жадно, без да спира. Отново гореше от треска и бързо губеше телесни течности. Огледа се, Фолкнер и последният наемник също не изглеждаха никак добре, но Балдрик беше във форма. Разбира се, Балдрик не бе участвал в оная проклята засада. Лексина изслуша доклада на Елек от Сиан Лин и след това съобщението от Гергор и Коридан, които продължаваха да си проправят път на Юг. За сега събитията не се развиваха според предварителния план и това я безпокоеше. Вярно, че елек бе проникнал в гробницата и се намираше почти на крачка от източника на енергия, но пътят му беше блокиран. На празни се оказаха надеждите й, че стражът в гробницата може да им предостави ключа за подземието. Беше се настанила в голямо черно кресло и следеше си монитор пред нея. Още няколко сигнални светлини блещукаха на контролното табло. Не знаеше много за тази база, построена от аирлианците в далечни времена, когато все още са властвали над цялата земя. Нямаше представа нито за предназначението й, нито кой, защо и кога я е атакувал, но предполагаше, че това е станало по времето на дългите войни между Аспасия и Артът, заедно с техните инструменти, водачите и унези, които чакат. Толкова много скъпоценна информация бе изгубена с течение на времето. Енергийните запаси на базата бяха почти на изчерпване, както и нейните припаси. Нямаше как, трябваше някак да издържи до пристигането на Гергур и Коридан. Добре, че все още разполагаше със сателитна връзка, така можеше да разговаря с тях. За съжаление точно разговорът, на който разчиташе, с Дънкан, не бе протекал благоприятно. Но едно нещо беше научила в течение на годините работа в сата че винаги съществуваше начин една губеща позиция да се превърне в печеливша. Тя включи отново сателитната връзка. На другия край отговориха след първото позвъняване. Дънкан, доктор Дънкан, обажда се Лексина. Премислихте ли решението си относно молбата ми заключа. И ако е така, мога ли да чуя какво е то? О, да, у нас е. Отвърна Дънкан. Само, че не виждам смисъл да ви го давам. Моите хора са в Циан Лин. Ах! За там ли ви трябва ключът? Надявам се, но не сте сигурна, попита Дънкан. Вижте, моите хора в Цянлин са взели професор Челу за заложник. Нима ме заплашвате, че ще историте нещо, в гласа на Дънкан се прокрадна сдържан гняв, бих могла. В края на краищата, вие убихте моите агенти в зона 51. Но предпочитам да действам с подцивилизовани средства, когато е възможно. Цянлин е изолирана за външния свят. Китайската армия я е стегнала в кордон. Ако не ми предадете ключа, професор Челук и моята група вътре са обречени. Какво общо има ключът с Циан Лин? Въпросът накара Лексина да се замисли. Дали Дънкан наистина притежава ключа? Ако е така, нима не знаят нищо, так му по тази причина трябва да го получа от вас. Защото знам как да го използвам. Ние също, възрази Дънкан, но не е изключено да ме лъжете. Може би въобще не е предназначен за гробницата. Лексина осъзна, че разговорът е стигнал до задане на улица като игра на покер с безкрайно блафиране, Научих, че сувалките са изстрелени, за да се скачат с кораба майка и штурмовия кораб, това го знае целият свят. Но аз знам още нещо, което би могло да повлияе драстично на мисията ви. И какво е то, да ви кажа просто така, не, ключа не го давам. Не само, че не знаем кои сте вие, но и какво целите. Докато не се разкриете напълно, никакви сделки с вас, правите голяма грешка, може би, но вече се убедихме, че нашите интереси и тези на СТАР не съвпадат и дори си противоречат. Още повече след като разбрахме, че не принадлежите към човешкия род. Аз съм човек, каза Лексина, аутопсиите на вашите колешки показват друго. Ние сме тук, за да ви защитаваме, да ни защитавате от какво? От вас самите, от нещо подобно на мафията. Ако искате да ни опазите от аспасия, видяхте, че можем да се грижим сами за себе си, така си мислите, не се безпокойте, ще се погрижим и за оцелелите аилиянци на Марс, надявайте се. Настъпи пауза, какво знаете за водачите, попите Дъмкън. те са ваши врагове, мисията, цели вашето унищожение, с помощта на черната смърт, и друг път в миналото са го правили, но все пак сме оцелели, и мислите, че пък ще оцелеете. Та вие сте деца, не вежи деца, които си играят в една вселена на възрастни, ако наистина желаете да работите за нас, мисля, че нещо може да се уреди. Но не отговарям на заплахи, добре, да бъде както желаете, съгласи се лексина и прекъсна връзката. Облегна се назад, опря кръка в таблото и се замисли, има ли някакъв друг начин да се измъкнем от тук, попита с приблушен глас круто. Елек на отговори, погълнат оциянието на пирамидата. Чело поклати глава, главният тунел беше взривен от войниците, а сега и резервният изход е затворен, а как са проникнали унези другите миналата седмица, обади се за първи път ЛОФА, кои други? Точка, руснаците, не са влезли през главния вход, защото го държах под наблюдение. Нито през шахтата, откъде тогава, през някакъв страничен тунел, сети се челу. Така и беше казал полковник Костанов. Беше махнал с ръка към далечния край на голямата зала, на там, по Сочи тя, но тогава казаха, че входът бил затворен отвън, и да е така, разполагаме се експлозиви, на меси се круто, но навън е пълно с войници, предпочитам да се разправям с тях, отколкото да изсъхна тук. Имам чувството, че онова приятелче, той по Сочи елек, е попаднало в задънена улица. Изборът остава за нас, мисля, че моментът е подходящ. Не бива да чакаме, скоро ще се зазори, съгласен съм, Кимна на лофа, аз трябва да остана, заяви, че лу, ваша воля, отвърна круто, толън смъкна нощните очила, наведе се и опи пасъка, почвата под краката си. Тревата беше изчезнала, заменена от ситен чакъл. Бяха се озовали върху изоставената самолетна площадка, разположена перпендикулярно на посоката, която следваха. Стигнахме, извика той на останалите. Трепереше от слабост, дори раницата му се струваше прекомерно тежка, как ще разберам кога точно ще се приземи самолетът, попита Балдрик. ще чакаме и толкова. Може би пилотът също изчаква да спребуята. Няма начин да не го забележим. Не се безпокой, да носа му пристигне, не беше казал на Балдрик за миниатюрния лукът приемник. За сега обаче ефирът мълчеше, внезапно го стомахът. той се преви и повърна в кълта. Пилотът на Връбче, кръжеше по външния периметър на буреносния циклон, следвайки го бавно към мястото на уговорената среща. Отзад се задаваше втори буреносен циклон и той предполагаше, че ще има не повече от 5 минути, за да се приземи на площадката, да натовари хората и да се вдигне във въздуха. На 2 км западно търкот и останалите чакаха в скакалеца на Кениан по ръката, възможно ли е причинителят на заразата да е с космически происход, горе няма нищо живо, поклати глава Кениан. Всъщност, има една възможност, за която мисля от известно време. Нулева гравитация. Какво значи това? Точка. Нулева гравитация. Повтори Кениан. Всички процеси протичат различно. Биологични, физични, на молекулно ниво. Четох някаква статия за експерименти с РНК в условия на нулева гравитация. Има един процес, който се нарича трансдукция. Вирусът инфектира бактериалната клетка, която притежава токсини, Кениан поклати глава. Забрави го, едва ли е важно сега. Макар че това би обяснило някои загадки. Черните мехури, дали това не е начинът, по който се предава вирусът? Мехурите се пръскат и той попада във въздуха. Само че, за разлика от Ебола, издържа по дълго на открито. Въпреки прякото въздействие на отравил летовите лъчи. Да, но левата гравитация е може би единственият начин да се извърши подобна промяна в вируса. Значи спътникът не е бил пратен, за да разпространи вируса. Не, Поклад и глава Кениан, използвали са го като космическа биолаборатория. Търкот погледна към Яков. Руснакът мълчеше, дори не отвърна на погледа му. «Вие сте го свалили, нали, моля?» Яков дигна въпросително вежди. Сари шаган, произнесе търкот, спътникът на «Земя без граници» се е намирал точно на този район. Когато внезапно е започнал да губи височина, ах, махна с ръка Яков, ами да, нашите са го целили с лазер. Но защо, зачуди се търкот, защо сте започнали всичко това, да сме го започнали?» О, не, надценяваш способностите ни. Това е започнало преди 10 000 години. Война, която се води твърде дълго и в която ние, хората, сме само пионки. Но не за дълго. Ние също умеем да се сражаваме. Не се ли питаш защо им е била нужна подобна мутация? За да си я сложат в епроведка в мисията. И какво се крие зад тези четири планирани старта на остров Коро? Могат ли да разпространяват заразата чрез спътник? попита Търгот? Тук е станало точно така. Само, че засегнатият район е доста ограничен, кажи го на хората от Вилхена И Сунтия Яков, според мен товарът на четирите спътника е различен. Доказа го един от нашите агенти в четвърти отдел, но заплати с живота си за това разкритие. Един спътник може да се окаже недостатъчен, но виж, четири са друго нещо. Стигат да покрият по голямата част от света. Нима трябва да ги оставим да осъществяват необезпокоявани плановете си. Да, свалянето на спътника е наше дело. И заради него беше унищожен четвърти отдел. Сигурен ли си в това, вече в нищо не съм сигурен, наведе глава Яков, освен, че трябва да спрем черната смърт. За призрак, болята не представляваше никаква заплаха. Четирите мощни турбовитлови двигателя надвиваха без усилие силата на вятъра, а екипажът вътре продължаваше да изпълнява задачите си. Топлинните изображения също не бяха засегнати от промяната във времето. Наблюдението се осъществяваше с контраст и яркост като при нормален слънчев ден. Самолетът се носеше ниско, с постепенно разширяване на диаметъра. В задния отсек на АУАКС една млада жена лейтенант следеше неотклонно монитора. От време на време веждаше нова програма и сваряваше данните. На няколко пъти отвори допълнителни страници, за да се увери във верността на получената информация. Накрая се завъртя на стола и на човека до нея. Ей, Робинс, я погледни. Робинс побърза да превключи монитора си на същата радарна частота. Какво има? Джеферсон? Просто гледай. Но какво да търся? Попите Робинс след минута. Ето там. Виждаш ли, сянка? на Робинс, какво толкова? Навън има буя, ако не си забелязала, виж какво става, когато накарам компютъра да направи дигитално увеличение на тази сянка. Какво, подяволите, е това, попита Робинс. Джеферсън му подаде една папка, пропуснал си да си прочетеш домашното. Полковник Лоренц няма да е особено доволен. Робинс плъзна пръст по първата страница, програма «Тиха звезда» на Локхит. Но тук става въпрос за експериментална работа, а не за реално производство. При това експериментите са приключили някъде в края на 70-те, което не означава, че някой друг не ги е продължил. Добавяйки всички преимущества на съвременните компютърни технологии и антирадърни покрития. Робинс и върна папката, ти го намери, ти иди да се похвалиш на полковника, пилотът на връбче, знаеше, че доближава целта. Той натисна копчето на предавателя и излъчи кратък сигнал. Толанд неочаквано се изправи, преодолявайки болката в корема. Бръкна в джоба и извади миниатюрния приемник. Връпче, тук, конник. Прието. Преводаческа грешка. Според съобщението позивната трябва да е храбър. Бел, мандор. Той вдигна глава и огледа мрачното небе, опитвайки се да надзърне зад завесата на дъжда. Конник, тук, връбче. Ще бъда долу след три минути. Бъдете готови за бързо качване, разбрано. Край, Толан се огледа с намръщено от болка лице, самолетът идва. Пригответе се, спипахме го, извика полковник Луренц, спипахме ги и двамата. Малкият самолет вече се виждаше съвсем ясно на екрана, бяха засекли и лукъва и излъчването от земята. Изпратете координатите на призрак и стакалеца, нареди той. В кабината на връбче. Пилотът придържаше, штурвала с една ръка, докато с другата измъкна от кобора черния, лъскав пистолет. Имаше място само за още един човек и той беше Балдрик. Какво виждаш? Обърна се първият пилот на «Призрак» към мерача, Засякох ги на земята. Четирима. Меръчът местеше настройката на прибора за нощно виждане. Видях и самолета. На около 2 км вляво пред нас. Орел, тук, едно-едно. Чакаме заповеди. Край. Полковник Лоренц нямаше ясна представа какво всъщност става. Ето защо реши да се допита до капитан Търкут, който изглежда отговаряше за цялостното изпълнение на операцията. Отговорът на Търкут беше лаконичен. Свалете самолета. Пилотът на «Призрак» се укокури, моля, повторете. Приемам. Доколкото му беше известно, до сега нито един самолет от този тип не бе влизал във въздушен двубой с други машини. Киган, Обърна се той към мерача. Чу ли това, а ми, да, потвърди Кигън, край на разходките? Произведоха ни в клас истребител. Представям си как ще се смеят момчетата от базата, като им разкажем. Дай ми равен полет, азимут, 271 градуса, пилотът на връбче, зърна края на пистата през очилата за нощно виждане. Премести штурвала напред и самолетът започна плавно да се спуска. Разполагаше с не повече от секунда и половина. За да осъзнае какво става, преди линията от трасиращи откоси, която прореза тъмнината пред него, да се озове вътре в кабината и да го превърне в потръпваща кървава маса. Ей, какво беше това, викна Фолкнер, забеляза от трасиращите изстрели, които летяха косо надолу към пистата. Връбче, тук, конник, направи опит да се свърже Толанд. В отговор се чуваше само статичен шум. Всички се обърнаха назад. Когато скакалицът се появи внезапно от завесата на мрака и прелетя без шумно на тях, ето ги, посочи търкот, свалини долу. Приземиха се само на 200 метра от групичката, предавателят се плъзна между мокрите пръсти на толанд и падна на земята. Главата му увисна, подкрена на едното рамо и остана така в продължение на десетина секунди, преди той да отвори очи и да се огледа отново. На изток небето бе порозовяло съвсем леко и облаците изглежда се разсейваха. Третият найемник от групата лежеше, получив калта, а от устета, носа и ушите му течеше черна кръв. 20. Индевър има визуален контакт с кораба Майка, докладва Копина. На екрана се виждаше издължената, черна сянка на извънземния кораб на фона на дъговидния Земен хоризонт. Това е гледната точка от кабината на сувелката. Двете с дънка седяха в една малка стая на тренировъчния хангар. На масата пред тях бяха поставени два монитора, единият следеше полета на «Индевър», а вторият на «Колумбия». С приближаването до гигантския кораб все поясно се виждаха следите от ядрената експлозия. В корпуса имаше грамадна пробойна с дължина над 600 метра и на краища. В най-широката и част където бе входът към товарния отсек, разстоянието между двата и края бе почти 50 метра. Това нещо се оказа далеч по-здраво, отколкото предполагахме, отбеляза Дънкан. Копи на Кимна, учените смятат, че взривът е засегнал само външната обшивка, докато противоударната система и носещите конструкции са останали невредими. Вероятно са били създадени да издържат на колосални натоварвания при пътешествието в космоса. След колко време се очаква да започне скачването, приближават се доста бързо. Предполагам, че до 30 минути ще скъся дистанцията до толкова, че манипулаторната ръка на робота да опита прехващане. Да се надяваме, че ще успеят от първия път. Ако пропуснат, ще могат ли да опитат пак? Индевър разполага с гориво само за един опит. Не успеят ли, край. Ако пък изразходват прекалено много от запасите и накрая се скачат, няма да имат достатъчно за обратния път. Совалката не е конструирана за продължителни маневри в космоса, а какво е положението с «Колумбия» – 30 минути по късно ще е в близост до «Нокътя». Засякохте линии, попите търкат в микрофона на малкия, но мощен лукът «Предавател», позицията ви е установена, отговориха от «Призрак», от тук нататък ще следим всеки от вас. Четиримата се намират на 100 метра южно. Ако искате, можем да ги елиминираме. В никакъв случай, каза Търкот, искам от вас нещо друго. Той предаде накратко инструкциите за действие, после даде знак на Кениан и Яков. Тримата започнаха да се прокрадват през телещата се мъгла с готови за стрелба оръжия. Слънцето току-що бе изгряло на хоризонта. Не след дълго Търкот сви наляво и навлезе във високата трева, опасваща изоставеното летище. Тук се приведе, легна покорен и започна бавно да пълзи напред, усещайки как дрехите му подгизват. Другите двама го следваха, спряха, след като изминаха още 50 метра. Търко свити ръце в устата си и извига, ставайте, хвърляте оръжията и се приближате с вдигнати ръце, майната ти, няколко куршума изстреляни на полуавтоматична стрелба се забиха в кълта близо до обувката на търкут, Толанд и Фолкнър се спогледаха, няма да им се дам, произнесе блеснал поглед Фолкнер, дигна автомата и пусна дълъг откос през тревата, която ги скриваше от противника. Спри малко, викна му Толанд, май имаме избор. Виж, искат да преговаряме. Третият най лежеше зад тях, от известно време конвулсиите му бяха отихнали, но сигурно защото бе изгубил съзнание. Толанд погледна към Белдрик. Мъжът въртеше дръжката на един от кофарите. Какво правиш? Заповеди! отвърна кратко Балдрик. Я престани. Тук аз издавам заповедите. Балдрик не му обърна внимание. Ръцете му продължаваха да шарят по куфарчето. Казах да престанеш. Но мисията. Пет пари не давам за мисията. Аз пък не смятам да умирам от тази гадост. На Намеси се неочаквано Фолкнер и понечи да стане. Толанд го сграбчи за ръката и го дръпна долу. Какво си мислиш, че правиш? Докато двамата се дърпаха, Балдрик успя да отвори куфърчето. Толънт едва сега забеляза, че вътре имаше бомба с часовников механизъм и германецът се готвеше да я задейства. Той извади светкавично ноже и го забуде право през дланта на Балдрик, приковавайки я към земята. В този момент зад гърба му отекна и изстрел. Толънт се извъртя. Фолкнър се беше строполил в калта, от дубката в слепо му шуртеше кръв. Все още стискаше автомата, с който се бе прострелял. Дявол го взел, изруга Толанд, горе ръцете. Кои сте вие, американски войници? Какво искате от нас? Нищо не сме ви направили, искаме да говорим, да говорим. А защо ни свалихте самолета, и вас ще застреляме, ако не си вдигнете ръцете? От небето внезапно изригна огън. Два откоса от едрукалибра на картечница разровиха земята недалеч от тях, следващия път ще им наредя да стрелят по вас, извика същият глас. Толън се огледа, само той и Балдрик бяха оцелели, не бива да им предаваме куфарчето. Истина болезнено Балдрик, да, бе. И като го взривиш, няма да има с какво да изтъргуваме кожите си, няма да търгуваш с това, извика Балдрик и се пресегна към куфара. В мисията, изглежда са ти промили мозъка. Нищо не струва колкото живота ми, той повиши глас, добре, ще получите каквото искате, само ни измъкнете от тук, търкот погледна въпросително Кениан, ще ли сме да получим каквото искаме? Че какво искаме, знам ли, дигна рамене Кениан, първо да видим какво предлагат, хубаво, търкот се надигна, не можеш, настояваше Балдрик, не е това, което си мислиш. Толанд протегна ръка и извади ножа от дуанта му, следващия път няма да съм така милостив. Заяви той, докато Балдрик притискаше ранената си ръка Мърдай, преди да съм ти видял сметката застанете така, че да ви виждам извика им търгот. Над тревата се показа мъж с камуфлажна униформа и автомат стърлим, в ръка хвърли оръжието. Точка. Тепти пазят задника у в небето отвърна мъжът нека за мен остана поне личното оръжие. Ако искаш да говорим говори търгот се огледа ти си наред. Кимна му Яков, ще се срещнем на средата, извика Търкот и се изправи. Остави автомата да увисне на и забелеза, че другият поступи по същия начин. Търкот закрачи напред, войникът отсреща също. Спряха, когато помежду им, им имаше само пет крачки, аз съм Толанд, Търкот. Толанд го огледа от главата до петите, не вижда му аз също, отвърна Търкот. Човекът срещу него имаше болна вид, една от страните на лицето му бе покрита с черни мехури. Не беше изненадан, тук сякаш всички бяха болни. Е, какво, искаш ли снимките, попите Толанд, да, Кимна на търкот, макар да не разбираше за какво говори на енникът, какви гаранции имам, че ще ни пуснете да си вървим, и какви бих могъл да ти дам. Толанд се засмя, добър отговор, Янки. На търкот му омръзна тази безсмислена размяна на реплики. Пък и беше озадъчен, нима този човек действително вярваше, че може да стигне някъде, знаеш ли, че си болен, попита го той, ами, знам, знаеш ли от какво, видях ги как умират. Зная, спътникът, при който сте били, там се крие заразата, Толън погледна през Рамо, мислех, че всичко е заради проклетите снимки, кой ти каза. Толън кимна назад, та значи, болестта идвала от сондата. Търкот кимна. Толанд се обърна, последвай ме. Търкот се колебаеше, трябва да извикам някого, кого, един учен, вирусолог, викай го. Търкот махна на Кениан да се присъедини към тях. Двамата тръгнаха след Толанд. Когато наближиха, видяха Едър, русмъж да седи в тревата, стиснал кървавената си ръка. До него се въргаляха два трупа, това е Баудрик, представи го Толанд, той е наясно за всичко, което става. Толанд се доближи до ранения и го излита. Отваря и куфарчето. Не мога, измънка Балдрик. Толанд положи ръка върху дръжката на стърчащия от колана му нож. Балдрик коленичи и набръс треперещи пръсти кода на ключалката. Сет не вдигна капака. Вътре имаше метална котия с издрескана, напукана от висока температура, повърхност. Кениан коленичи до кутията, бръкна в чантичката на пояса си, извади малка отвъртка и чевръсто разви болтовете върху капака. Балдрик следеше действията му с безразличие. Кениан отмести капака в страни. В котията беше положено сложно устройство. Какво е това? Попита Търкот, Да не е камера. Предложи Толанд. Не. Кениан дигна уреда и го завъртя. Според мен? Това е миниатюрна биолаборатория, за производство на какво? Попита Търкот, на черната смърт. Каква е черна смърт? Попита Толанд. Това е вирусът, който ни убива. Толанд око-кори очи и се обърна към Балдрик. За това ли си заложихме живота? Той ли го е направил, или той, или пък знае кой е виновникът, отвърна Кениан. Ах ти, Толанд преглътна болезнено, извади ножа и семетна върху Балдрик. Търкот едва успя да застане помежду им, успокой се. Трябва ни жив, иначе кой ще отговаря на въпросите, няма да говоря с вас, заяви Балдрик и с кръсти ръце. Той погледна предизвикателно Толанд, прави каквото щеш, но няма да изкупчиш и думитка от мен. Време е да се прибираме, нареди Търкут. А какво ще стане с мен? Попита Толанд. Свободен си да си вървиш, подмет на презрамо Търкот, докато крачеше към скакалеца. Може ли да дойде с вас? Това. За Кениан, използвайки лазерния показалец, представлява специално отделение, където вирусът мутира при нулева гравитация. След края на процеса се издохва през тази тръба и достига в резервуарчето. Вероятно се е съдържал там, когато сондата е падала. След това се е разпространил. Търгут разглеждаше уреда, значи за това им е трябвал, така изглежда, отвърна Кениан. Не, намеси се Яков, искали се да го вземат, за да го разпределят между четирите сонди. Иначе разполагат с достатъчно запаси от черната смърт от предишните изстрелвания. Търк от поглед към Белдрик. Немецът беше останал уверен на думата си и не бе произнесъл нито дума, откакто се качиха на борда на скакалеца. Май не го е страх, че ще пипне черната смърт, отбеляза Яков. Да не биде да разполагате с ваксина, попита го Кениан. Погледите на всички присъстващи спряха върху Русия мъж. Баудрик се правеше, че не го забелязва, знаем, че работи за мисията, каза Толанд, къде е тази мисия, попита Яков. Лицето на Баудрик оставаше равнодушно, сигурно са го вакцинирали, заговори Кениан, иначе нямаше да борави толкова спокойно с това нещо, на нас ваксината вече няма да ни помогне, рече Търкот, но ще спаси милиони невинни, възрази Кениан. Черната смърт дори още не е започнала. Търкот стана и се доближи до приятел Приятелче, ще трябва да си развържеш езика. Имам една идея. Надигна се Яков. Отиде при изолационния контейнер и извади отвътре малък пластмасов комплект. Какво е това? Вдигна вежди търкот. Не можеш, намеси се Кениан, но Яков го съмрази с поглед. Той отвори котията и извади отвътре с принцовка и шишенце с мъкновата течност. Пъхна иглата през гумената тапа и изсмука част от съдържанието и, след това извади второ шишенце и повтори манипулацията. Когато приключи, той се доближи до Балдрик. Всички тук вече сме заразени с черната смърт. Спокоен си, защото си вакциниран против нея, и Аков разклати с принцовката, но това тук е Марбург. Може и да не те убие. Шансът е 50 на 50. Във всеки случай, ще те накара да си изповръщаш червата. Освен това, доколкото съм чувал, Марбург засегал предимно зрението и тестисите. За да се получи коктейл, прибавих и малко, ебола. Той се обърна към Кениан, да си наблюдавал някога комбиниран ефект от двата вируса в един и същи организъм. Кениан поклати глава, уверен съм, че резултатът ще е страшен, заяви усмихнато Яков. Баудрик не откъсваше очи от върха на иглата, не можете да поступите така с мен, прошепна той. И Яков се изсме злобно. О, мога, дори без капчица съжаление. Ти си животно и заслуживаш такава смърт, той притисна върха на иглата в шията на Балдрик. Лицето на немеца се изкриви от ужас. Очите му бяха облещени и следяха движенията на Яков. Върхът потъна в меката плът, само едно леко ботване, прошепна Яков. И си готов, махнете я, изхриптя Балдрик за мисията, ли работиш, да, за мисията. Но не съм един от тях. Те са само неколцина, те, попита Търгот, водачите, обясни Яков, точно така, кимна Балдрик, съществува ли вакцина, попита Кениан, не. Яков смеращи вежди, но тогава и ти си заразен, той притисна отново с принцовката, казвай, какво е лечението. Баудрик мълчеше, отговаряй, мръсен кучи син, изрева толанд. Баудрик огледа присъстващите, повечето от тях вече показваха ранните симптоми на заболяването, има ли лечение, повтори на Търтено Яков. Баудрик прикова поглед в неговия, да, има, и след като се заразиш и излекуваш, придобиваш траен имунитет, така ли? Опасен начин на живот, приятелче. Ако не се върнеш на време в мисията... И ти ще си мъртъв като нас. Къде е мисията? Попита Търкот, не мога да ви кажа. Къде е мисията, иглата проникна на един милиметър в кожата. Балдрик се усмихна. Изведнъж се хвърли напред и върхът на иглата остави дълбока рана в шията му. Той сграбчи автомата, който Кениан бе подприл на един от съндъците, но докато го вдигаше, търкот го простреля в ръката. Въпреки това, немецът направи втори опит, стига, извика му Търкот. Баудрик не му обърна внимание. Долото почти бе заело хоризонтално положение. Търкот се поколеба, знаеше, че Балдрик им е нужен жив. Толан също посегна към своя автомат, Баудрик го видя, завъртя се и пусна един откос в гърдите му. Сет не вдигна яскот се втана горе. Търкот се досети какво е намислил и се хвърли напред, но закъсня с се една секунда. Баудрик дръпна повторно с пусъка в нига, когато търкот сграбчи оръжието за приклада. Куршумът премина през устната кухина и превърна мозъка на Баудрик в пивтия. 21 първи – целта, която си беше поставила екипажът на «Индевър», бе колкото сложна, толкова и предизвикателна. Първо – корабът майка се преобръщаше бавно в пространството. Второ – както той, така и сувалката се движеха по отношение на земята. Трето, Сувалката трябваше да се приближи от страната на пробойната и да направи опит да се закачи с помощта на 5 на 10 метровата манипулаторна ръка, но при такава ниска относителна скорост, при която ръката няма да бъде повредена. Както се предполагаше, първият опит се оказа неуспешен. Вторият също се провали, като този път скобите на манипулаторната ръка преминаха само на стотина метра от ръба на пробойната, сравнително къса дистанция при маневри с подобни мащаби, но непреодолимо голяма, що се отнасяше до решението на задачата. При третия опит екипажът вече знаеше, че не разполагат с достатъчно гориво за завръщане на земята. За щастие третият опит излезе с по Ръката се плъзна по обшивката, но успя да се закачи за ръба на пробития от взрива отвор и скобите бързо се сключиха в мъртва хватка. Сувалката се завъртя около далечното рамо на ръката, удари се в корпуса на кораба майка, отскочи назад и увисна неподвижно. След няколко минути десантната група, водена от Лейтенант Тосбулт, вече се готвеше за излизане в открития космос, това също сме го предвидили. Обясняваше копи на създалото се положение. Разполагаме с няколко товарни ракети, снабдени с допълнителни резервуари за гориво. До два дни ще бъдат готови за старт и с тях на помощ ще приберем Индевър, тогава къде е проблемът, попита Дънкън, в психиката. Самата мисъл, че са изолирани, с ограничени запаси от въздух и вода, само за три седмици. Това не може да не им въздейства, биха могли да се приземят с кораба Майка. Да, възможен изход, който все още не е одобрен, какво значение има одобряването, стига да могат да контролират движението на кораба. Копи на премести вниманието си върху екрана, Колумбия, има визуален контакт с нокътя. Да се надяваме, че ще се справят по-добре. На... Колумбия, запасите от Бориво са по-големи, но от тях се очаква да вземат штурмовия кораб на буксир. Дънкън вече виждаше приближаващия се на екрана, хищен нокът. За разлика от кораба, майка той поне не се преобръщаше. Интересно, как тя е се умел да запази стабилно положение на орбита, очуди се тя, и ние го забелязахме преди два дни. Предполагаме, че има някакво вътрешно изместване, което противодейства на първоначалната ротация. Може би нещо е престанало да функционира или се дължи на движението на горивото в резервуарите, но с течението на времето системата може да промени първоначалното си въртеливо движение. Подобно нещо не би ли пречило при нормалното маневриране, кой знае. Имаме още толкова много да учим, 300 метра до целта, разнесе се от екрана гласът на полковник Еган, главния пилот на Колумбия, приближаваме със скорост 5 метра в секунда. Микрокорекции на курса, макар и не е толкова голям, колкото кораба майка, штурмовият кораб бе истински колос, сравнен с сувелката. Върхът му бе извит в едната посока и действително му придаваше форма на закривен нокът, 100 метра. Скорост е 1 метър в секунда. Завъртам товарния отсек в посока към целта, така обръщат страната с манипулаторната ръка към нокътя, обясни копина. Междувременно превключиха на камерата от товарния отсек. От тук, нокътят, бе само тъмно очертание на фона на звездите. Тъничката манипулаторна ръка се разгъваше бавно към него. Какво е това? В гласа на полковник Еган се ви изненада. Виждате ли го? върха на нокътя се беше появило малко златисто сияние. Махнете ги оттам, извика Дънкан. Бордова група, готова за десант. Скачай, извика полковник Еган в интеркома. Твърде сме близо, разбрано, скачам, доча се, друг глас, това е лейтенант Маркъм, командир на група, бета, обясни копина. На екрана се мярна фигура, облечена в тактически боен скафандър зумък, в ръце. На гърба си носеше портативен реактивен двигател, а отзад бързо се развиваше прикаченото с на въже. Маркъм вече бе на 5-6 метра извън товарния отсек и се носеше в пространството между совалката и нокътя, който бе на помалко от 50 метра. От върха на штурмовия кораб бликна златист лъч. О, божичко, истина дъмкан. Лъчът се извъртя, премина покрай фигурата на Маркъм, сетне отново смени посоката си и изведнъж го проряза. Писъкът отекна в слушалките за помалко от секунда. Тялото на Маркъм бе разчленено на две, горната част все така бе прикачена към въжето, а долната бавно се отдалечаваше. И от двете части струеше замразена в мехурчета кръв. Скачам, разнесе се втори глас. Появи се още една фигура, този път без прикачващо въже, но какво става? Подскочи копина, този скочи направо от отсека. Точка. Фигурата също държаше автомат и так се готвеше да стреля, когато блесна втори златист лъч. Дънкан бе завладяна от безмерно възхищение пред храбростта на които не се предаваха дори срещу превъзхождащия ги в огнева мощ противник. Аварийна евакуация, извика полковник Егън, да изчезваме оттук. В този миг блесна трети, още по силен златист лъч. Камерата го улови за съвсем кратко, сетна екранът угасна. Можем да взривим вратата, предложи Круто, и да предизвикаме цялата китайска армия да слезе долу. Завъртя глава Лофа. Поне ще разполагаме с реален противник, свираме не круто, навън все още е тъмно. Това ни дава известно предимство. Останалите наемници закимаха в знак на съгласие. Намираха се на 200 метра от голямата зала, където Елек продължаваше да работи над пулта. Челу не се намесваше в разговора. Беше им заявила, че предпочита да остане. Круто се огледа, обнадежден от поддръжката на другите. Взривете я, нареди той. Двама от хората му се заеха да поставят експлозивите, а останалите се отдръпнаха навътре в тунела. Чело Палофа е по рамото, желая ти успех, и ти е лас нас, стареца тя е хвана за ръката, не ми харесва това място, трябва да остана. Лофа се намръщи и погледна в друга посока, от теб исках само да ни вкараш вътре, нищо повече. Сега се погрижи за себе си, но не стана така, както го мислехме. Не искам да попаднеш в ръцете на военните, ще се оправя. Круто размаха ръце, за да привлече вниманието на всички, като взривим портата, искам да си размърдате задниците. Ще тръгнем на запад. Според нашия приятел, той посочи лофа, там има партизани, с които можем да се свържем. Те ще ни помогнат да се измъкнем от Китай, Дотича последният от събюрите, разгъвайки зад себе си детониращия шнур. Круто извади пълнителе на автомата си и провери дали е зареден, готови, той се огледа, внимание, взривяваме. Той натисна детонатора, тътенът на взрива отекна в галерията, усилен многократно от судестите стени на тунела, да тръгваме, круто се втурна в тунела, следван от останалите наемници. Челопо е в обратна посока, какво сте направили, извика за пъфтения е който бързаше срещу нея, войниците решиха, че е време да си вървят. Обясни Челу, и го направиха. Взривили са вратата, досети се Елек. Той млъкна и се заслуша. От горния край на коридора се дочуха стъпки, които се приближаваха. А това кой е? Челу сведе глава и напрегна слух. На лицето и изгле усмивка, когато видя кой идва към тях. Май не можеш да се разделиш с мен, стари приятелю. Тя прегърна Лофа, не се надценявай, отдавна не си момиче. Чело отстъпи назад. Тогава какво има? Лофа се чукна по ухото. Слушай, нищо не чувам. Правилно? ким на Лофа. А вече трябваше да гърмят изстрели. Между наемниците и армията. Ноги няма. Разбираш ли? Излезох горе и се огледах. Там няма никой. Войниците са изчезнали. Горе е пусто. В продължение на няколко секунди се възцари пълна тишина. И защо според тед са го направили? Попита, че с разтреперан глас. Имаше само едно логично обяснение, но тя не смееше да го каже. Лофа нямаше подобни скрупули, сигурно ще направят опит да взривят гробницата. Затова се дали сигнал за евакуация на района. Искат да ни унищожат, значи, кимна Елек. Той се извърти и пое към контролната зала. След кратко колебание, че Лу и Лофа го последваха, Колумбия е унищожена. Копина хвърли снимките върху масата в заседателната зала, това са спътникови снимки. Вижда се само, но кътят, и останки, на борда имаше 10 човека, нали, попита Дънкан, да, има ли възможност някой да е оцелял, не, остава един неразрешен въпрос. Възможно ли е на борда на, но кътя, да се крият оцелелия и лиенци, нямам представа, в дигна е копина, корпусът изглежда невредим. Нищо чудно взриват да е само самодвигателя. Чакайте, нима ни обвинявате в небрежност. Нямаше да пратим тези хора горе, ако подозирахме, че могат да попаднат в клопка, може би, поде какво, може би в нокътя, няма оцелели излиянци. Ами ако го управляват дистанционно, това няма значение. Свършено е с Колумбия, а какво е положението в кораба майка, озболт се готви за прехвърляне. Никакви признаци да са оцелели аирлианците, които бяха на борда. Какво е разстоянието между кораба майка и нокътя? Около 800 км, т.е. изключено е от нокътя, да стрелят по кораба майка, така поне ми се струва. Отвърна неуверено копина, освен ако не са го оставили за примамка. Вижте, аз само отговарям за полета. Не планирам военни операции, така е, кимна мрачно дънкан. Чудя се обаче, кой го прави, круто спря и вдигна ръка. Войниците, които го следваха, замръзнаха неподвижно. Бяха се отдалечили на около 2 км от гробницата, но все още нямаше и следа от човешко присъствие. Тук нещо не е наред. Промърмори круто. Допреди няколко часа мястото гъмжеше от жълти, може да са се оплашили от взрива. Предположи войникът до него. Много сме страшни, нямащо. Каквото иде, да той размаха ръка и даде сигнал на патрулите от двете страни да тръгват. В товарния отсек на «Индевър» Лейтен Антосбот извършваше последна проверка на бойния скафандър. На няколко пъти през последните минути лявата част на лицето му се разкривяваше от неприятен тик. Струваше му се, че по бузата се стича сълза, но в действителност, това бе капка кръв. Грамадният корпус на кораба майка изпълваше пространството над главите им. Сувалката бе само на 5-6 метра от пробойната и продължаваше да се придържа към ръба с помощта на манипулаторната ръка. Продължаваме според плана, обяви той по радиото. Първата двойка от Хюлените, Ериксън и Терол, се отдалечиха, с помощта на реактивните си раници, от товарния отсек и се насочиха към зайналата паст на кораба Майка. Отзад ги следваше и втората двойка, Лопес и Коновър. Осболт за сега изчакваше. Наблюдаваше движението на хората си, чието тъмни силуети се очертаваха на фона на кораба Майка. Изведнъж почувства ритмично пулсиране в главата си, остра болка, която сякаш разкъсваше мозъка му. От очите му бликна нова порция кървави сълзи. Той вдигна своя мъка и стреля. Петнадесет проекти проектили застигаха един по един облечените в стафандри Андри фигури на неговите другари и се забиваха през подсилената им обшивка. Писъците й отекваха дълго в слушалките на Озболт. «Какво става?» – извика Дънкън, «Той е водач», – посочи Копина. Тя извади от джоба си миниатюрен уред. «Сега какво правиш?» Копина вдигна капачето на уреда и натисна червения бутон върху миниатюрното табло. Експлозивът бе поставен точно до горивния резервуар на сувалката. Вътре нямаше много гориво, но остатъкът бе достатъчен за мощния взрив, който последва. Огнената топка погълна озба от втоварния отсек и след това разруши корпуса на сувалката. Миг преди да потане в забравата, тюленът почувства благодарност, че смъртта го е застигнала. Коя си ти? Попите настойчиво дънкан. Копина затвори капачето на уреда. Екранът, на който наблюдаваха картината от «Индевър», сега бе тъмен. Те искаха да получат кораба майка. Кои – водачите. Възнамеряваха да го върнат обратно на Земята, да натоварят самоверните си последователи и да ги изпеглят на орбита, докато черната смърт коси човечеството. Ако си го знаела, защо позволи на сувалката да излети, ние само подозирахме, отвърна Копина. Нямаше никакъв начин да разберем дали на борда има водач, Пак те питам. Коя си ти? Копина вдигна гясната си ръка и показа масивния си сребрен пръстен. Аз съм наблюдател. Това пък какво е, откакто илианците са тук, те винаги са били следени от наблюдатели, рече Копина. Тя стана и тръгна бавно към вратата, стой, извика Дънкън, трябва да вървя. Мисията, къде е тя, Копина поклати глава, ние не знаем. Изпратихме наши хора да я търсят. Познавате един от тях, Харисън. Той се провали, при тези думи жената се хвърли към изхода. Дънкън понечи да я спре, но беше късно, копина беше изчезнала. 22. В гробницата Цян Линчело и Лофа наблюдаваха Елек, който отново се бе сял със стража, обгърнат от златистата му светлина, не ми харесва тази работа, промърмори Лофа и блю презрително, да разговаря по такъв начин с тази машинария. Златистото поле внезапно се отдръпна назад и Елек се изправи. Заобиколи двамата китайци, без да ги поглежда, влезе в контролната зала и спря пред пулта за управление. Какво научи, попита го отзад Челу. Сега не мога да се занимавам с вас, бе отговорът. Ръцете на Елек се плъзгаха по таблото. От вратата, водеща към централната зала, долете нисът тътен. Челу и Лофа излязоха да видят какво го е причинило. В средата на залата бавно се отместваше черният метален капак на един от най-големите контейнери. Вътре, окачен на яки подпори, висеше гонг с диаметър почти 50 метра. Самият гонг имаше мътно цвят. Докато го наблюдаваха, гонгът започна да се върти, все по-бързо и по-бързо. През сивото започнаха да проникват и други цветове – червено, оранжево, виолетово. Какво може да е това, попита лофа? Нямам представа. Някое дяволско изобретение? Промърмори лофа и плюкам него. Чухте ли това? Круто вдигна ръка, и отново даде знак да спрат. Развиделяваше се и хората ставаха все понеспокойни, да кимна наемника до него. Двамата се обърнаха и погледнаха в посоката, от която идваха. Върхът на Циан Лин вече бе подпален от първите лъчи на слънцето. Какво става? Шепнеха си останалите. Въздухът около склоновете на планината сякаш сияеше, не разбирам. Понечи да каже круто, но внезапно гласът му бе заглушен от трева на реактивни двигатели. Едва успя да вдигне глава, когато на помалко от 120 метра над групата прелетя ракета, крус, чът Върхът Върхът сочеше право към масива. Божичко, прошепна круто. Ракетата се удари в сияещата стена и експлодира. Круто успя да зърне светлината от взрива, миг преди да изгуби зрението си и още толкова, преди взривната вълна да го превърне в пламфищ факел, заедно с всичко на 10 км наоколо. Китай току-що удари Цянлин Лин с ядрена ракета. Дънкън държаше няколко сателитни снимки. Кръстосалнозе, търкот седеше на пода на скакалеца, а лаптопът в скута му бе свързан с сателитния телефон. Виждаше Дънкън и част от снимките на монитора пред себе си. Докато търкот разглеждаше снимките на компютърния екран, тя продължаваше да говори. Като проследихме внимателно изображенията, открихме, че малко преди попадението около планината се е задействало силово поле, тя посочи една от най-горните снимки. Виждаш ли този вълнови ефект? Така изглеждаше и е щитът на Великденския остров преди да стане непрозрачен, но изглежда не е успял да неутрализира напълно взрива. отбеляза търкот, който разглеждаше следващите снимки. На една от тях се виждаха оголените склонове на планината. Всичко до самата повърхност беше изгорено. Така е, съгласи се Дънкан, полето не е попречало на взрива, но е спряло ракетата. Тя избухнала тук, на 3 км от гробницата. Дънкан му посочи точката с върха на химикалката си. Несъмнено обаче, целта е била самата гробница. Китайците вероятно са използвали ракета от типа «Круз». Силовото поле е задействало детонатора в мига, когато върхът на ракетата се е ударил в него. А първопричината за активизирането на полето, несъмнено, са електромагнитните излъчвания от летящата ракета. Дънкан кимна, да, специалистите са на мнение, че пораженията не са толкова големи, колкото китайците са очаквали. Във всеки случай, гробницата не е разрушена, затова пък е недостъпна за нас, също както Великденския остров. Какво ли е станало с професор Челу? Вътре ли е била, не знаем. На една от снимките се вижда неголяма група хора близо до гробницата малко преди взрива. Щом са били отвън, вече са мъртви. Радиусът на поражение е 10 км. Надявам се, че да е останала вътре, но ако не тя е задействала полето, кой може да го е сторил? СТАРЕ. Търкут се облегна назад. Да, мислех си. Сът А.А.Р. знаели ли, че на Нокътя има оцелели айлианци или че е управляван от разстояние? Каквото и да е, това беше козът, който държаха. Най-вероятно, в такъв случай е напълно възможно да поддържат връзка с Нокътя, няма как да го разберем. С други думи, връщаме се на въпросите. Кои са С.А.А.Р., къде се намират, какви са техните цели и най-вече, какъв ще е следващия им ход? Търкот се поче се замислено, а ето че сега се появиха и тези наблюдатели. Не разбирам защо е трябвало да внедряват свои хора на борда на кораба майка, щом разполагат с лечение за черната смърт. Може би нямат достатъчно медикаменти, за да излекуват всички свои агенти, каза Дънкан, или пък са готови да преглътнат загубата на неколцина от своите. Каквото и да е, трябва час скоро да открием мисията. Тя е нашият единствен шанс. Копина не знаеше къде се намира. Тя, Дънкан лъгна и погледна нещо встрани от нея. Имам съобщение от майор Куин в зона 51. Почекай малко. Макар гробницата да се бе разтърсила от взрива, вътре нямаше никакви видими поражения. Лофа се бе върнал през тунела, който наемниците използваха, за да излязат, и бе докладвал, че вратата отново е затрупана от пръсти камони. После двамата с Челу потърсиха вертикалната шахта, която руснаците бяха използвали за връзка с външния свят, но тя също се оказа запушена. Челу постоя известно време надвесена над противоположния край на шахтата, който слизаше към дълбините на Циан Лин, замислена за онова, което би могло да се крие на забраненото долно ниво. Накрая двамата се върнаха в контролната зала при Елек. Всички тези нещастници вероятно са загинали при взрива, отбеляза Челу. Елек я погледна с безизразно изражение зад големите си тъмни очила и вие сте отговорен за смъртта им. Продължи професорката. Нима аз изпратих ракетата. Не, стори го вашето правителство. Ето кой е виновен, но именно вие доведохте тук хората. Не ви вярвам, че сте възнамерявали да ги измъкнете невредими. Може би сте права, съгласи се Елек, но те изпълниха онова, за което бяха предназначени. И какво беше то? Тези хора бяха наемни войници. Смъртта при подобни обстоятелства е естествен завършек при техния начин на живот. Затова бяха доведени тук, елек насочи напред бледите си пръсти, вие мислите твърде много за себе си, кои ние, вие, хората. Смятате се за важни, но не сте, интересна гледна точка, отбеляза, че уу. а сега какво ще правим, ще чакаме, какво ще чакаме, някой да ни донесе ключа, какво ви кара да мислите, че той е нечие притежание и че ще ви бъде донесен. Дори и да е така, как ще стигнат до нас, казах, ще чакаме. Вътрешният люк се отмести и през отвора рук на мътна вода. Коридан и Гергур пуснаха няколко пакета, преди да се промушат и да затворят люка. Китайците са хвърлили атомна бомба върху Циан Ли, бяха думите, с които ги посрещна Лексина. Елек, попита Коридан, вътре е, успял е да на полето преди атаката. Ключът, поинтересува се Гергор, стражът в циянлин не разполага с записи за връщането си в Китай. Потвърдил е, че Чинг Хо го е откарал със себе си пред 656 г. пр. на. е. в близкия изток. Фантастично! Завъртя глава Гергор, а ключа няма и следа, така ли, внимавай какво говориш, предупреди го Лексина. Лицето на Гергор се изупна. Прекарал години сред ледове и снегове, за да държа потоколнова място. Търпението ми неведнъж бе подлагано на сурови изпитания, но се справих, защото такава ми беше задачата, а твоята задача, и на тези преди теб, бе да съхраните записите. Тък му вие не си свършихте работата, и сега проблемът става общ. Така че, ти внимавай какво говориш, записите са били изгубени много преди моето време, възрази Лексина, правихме нееднократни опити да ги възстановим. Гергор свира мене, не ме интересува чия е грешката. Но ни е ключът. Веднага, и двете Сувалки са били унищожени, съобщи Лексина, и двете ли, погледна я изненадано Гергор, автоматичната защитна система на штурмовия кораб, за която знаехме, че функционира, е унищожила унази, която се е доближила до него. Един от членовете на другата Сувалка е бил водач. Но малко след като преминал към действие, Сувалката била взривена. От наблюдателите, попита Гергор, напълно възможно, и какво ще прави сега, мисията. Вече не са в състояние да използват сувалката, за да прехвърлят своите хора на кораба майка, нали? Лексина също бе обмисляла този въпрос, не зная, докато чакаше Дънкан да се свърже с него, Търкот е извика на монитора карта на Южна Америка, а Яков се надвеси на рамото му, възможно ли е, мисията, да е в Киахуанако, попита Търкот. Иаков поклати глава, не, вече ходих там, да, но Харисън бе подчертал на картата си точно градкия Хуанако, това е, защото е знаел, че мисията е свързана с краха на тамошната империя. Надписите, които открих, сочат, че тъкмо черната смърт е причина за измирането на емарите. Търкот прокара Дуан по късо подстриганата си коса. Сестра Анфелина твърдеше, че «мисията» била разположена на изток, но сега се питам дали не е грешала, може би, понече да отвърне Яков, но Дънкън се появи отново на екрана. Изпращам ви текстовете, които хората на Коин са успели да извлекат от твърдия диск от базата «Скорпион», там става ли дума за местонахождението на «мисията», попита търкот. Дънкан поклати глава, според мен Стея Арат също не се ли къде се намира «мисията». И са провеждали собствено разследване. Прочетете текста на всяка цена. Екранът се изчисти и след миг там се появи първата страница на документа, мисията, и Южна Америка. Доклад във връзка с проучване, Коридан, 6, Съдържание. В предишния си доклад описах по какъв начин, мисията, е осъществила плановете си за пълно унищожение на аймарската цивилизация, с нейната столица Тиахуанако. Това е свързано с установяването на контакти между Аймарите и жителите на Великденските острови, виж доклада от 5. Мисията е напуснала Южна Америка за доста продължителен период, като действията и по това време са описани в други подробни доклади. Изглежда обаче, че мисията се е завърнала отново на континента някъде по време на Втората световна война. След войната Южна Америка се е превърнала в привлекателно място за бивши нацисти, особено за учени, които работели в концентрационните лагери. Вероятно, мисията се е възползвала от тяхното присъствие, макар всичко да е било удържано в дълбока тайна. Съществуват някои данни, че мисията се е намирала в Парагвай. Склонен съм да мисля обаче, че тя е напуснала тази страна в края на 70-те години. От тук нататък за местонахождението и може да се съди само по слуховете. Наричат я дяволско творение, сборище на демони, но всичко това са по скоро характеристики на онова, което вероятно е ставало вътре. Предлагам да изпратим на място наш агент, който да продължи издирването на тази институция в условията на максимална секретност. Сестра Анхелина също спомена нещо за дявола, спомни си търкот, след като дочете документа. Стига въздъх на Яков и базата на четвърти отдел я наричаха Дяволската станция. Но това едва ли ще ни помогне да открием мисията. Дори и СТАР не са успели, или наблюдателите. Подхвърли дънка от екрана. Дявол да го вземе, търкут стовари и умрук върху бедрото си. Южна Америка не е Мейн. Щом тези хора са я търсили години наред, без никакъв успех, едва ли точно ние, е. той млъкна и сетне добави кратко: Коро, какво? Попита Яков, за кога е планирано следващото изстрелване. За утре сутринта. Значи, мисията скоро ще вземе мерки, за да качи смъртоносния си товар на борда. И Яков кимна, за това пък у нас се намира товарът от предишното изстрелване. Този път ти ще доиспипат работата си върху вируса, или ще създадат нови количества? Обясни Кениан. Най-вероятно е второто, щом за утре са подготвили общо 4 старта. Нали каза, че е имал два предхождащи старта. От тях вече са се здобили с необходимото количество черна смърт. Искаш да кажеш, че ще минат и без това, което е у нас. Попите Търкот, кой знае, свираме на Кениан. Колкото и да е издръжлив този вирус, налага се да го поддържат в състояние на максимална жизненост, което означава да не го замразят и да не го прехвърлят в разпръсквателите до последния възможен момент. Едва ли го държат на острова? Отбеляза Търкот, всъщност къде точно са паднали предишните две сонди, в Атлантическия океан, край бреговете на Френска гвиана. Видях нещо, промърмори търгот. Търкот. Той посочи картата и прокара пръст по край брега от Бразилия, нагоре до Френска Гвияна и остров Коро. Тук трябва да е, прошепна той, през цялото време ни е била пред очите, кое, попитаха едновременно Дънкън и Яков. Мисията, Търкот забуде пръст в картата, старият френски затвор на един от по малките острови край Коро. Дяволският остров, 23-ти, ако грешиш, ще изгубим безценно време, произнесе Яков. Летяха на дъждовната гора, на северо-исток, право към брега, готов съм да изслушам всяко друго предположение, рече Търкот. Той вдигна ръка, по кожата му се виждаше броеница от ситни черни мехурчета. Чувстваше ужасна, пулсираща болка в главата си. Единствената им надежда бяха думите на Балдрик, че в... Мисията, разполагали след за страшната болест? Поне ще посетим коро. Тогава ще се погрижа нито една от проклетите им сонди да не стигне предназначението си, по-добре да избориш, отколкото да свършиш безсловно, произнесе търкот. Знаеше какво има предвид Яков. Нямаше по-опасен противник от войник от специалните части, изпратен на самоубийствена мисия. Не се съмняваше, че двамата сруснака ще успеят да обезвредят сондите, независимо от храната, с която разполагаха на острова. Проблемът обаче беше, че Черната смърт щеше ще, ще да продължава разпространението си из Южна Америка, а в последствие и по целия свят. Какво означава това? Това е песен, обясни Търкот, и значи, че е по-добре да си идеш с гръм и трясък, отколкото с хленч, с гръм и трясък, да. Това вече ми харесва, според информацията, събрана от доктор Дънкан, продължи търкот, Яволският остров е бил изоставен някъде в началото на Втората световна война. Поискала е от Агенцията за национална сигурност да направят сателитни снимки на острова, както и да потърсят плановете на сградата на затвора. Изглежда, че мисията използва местните постройки за своите цели. Като добавим, че Коро е в почти непосредствена близост. И че двата спътника са паднали в този район, вече не може да има никакво съмнение. Името Дяволският остров също съвпада с думите на сестра Анхелина. Търкут кимна уверено: Това е, чувствам го, да носи прав, приятелю, и ако посочи вляво, защото ако грешиш, там ще е последната ни спирка. И ярко осветени от прожекторите четири ракети Ариана. Стърчаха върху четирите стартови площадки на КОРО, 13 км северно от настоящия им курс. Седми, тук, Орел Водач, лейтенант Микел отпусна бутона на предавателя и зачака. Намираше се в товарния отсек на МС, специално модифициран за изпълнение на бойни операции в тила на врага. Самолетът можеше да лети на минимална височина, следвайки гънките на местността и по такъв начин да избягва засичане от противниковите радари. В момента екипажът не изпитваше подобни затруднения, тъй като машината се носеше над Атлантическия океан, край бреговете на Южна Каролина. Радиото изпраща и отговорителя отъкна гласът на Дънкан, тук, седми, от АНЦ. Слушам ви, говори Орел Водач. Очаквам последни уточнения за операцията. Моля, потвърдете. Приемам. Микел отново отпусна бутона. Подтвърждавам изпълнение на «Директива 6» на Агенцията за национална сигурност. Разнесе се сред покот от радиото. Повтаям, имате потвърждение за изпълнение на «Директива 6». Приемам, разбрано, седми. Край на връзката. Микел отново включи микрофона. Тигър водач. Тук, Орел водач. Приехте ли потвърждението от «Седми»? Отговорът дойде от 250 км в южна посока. Съобщението прието. Преминавам към изпълнение, край, успех, край на връзката, Лиза Дъмкан изключи сателитния телефон. Намираше се на борда на скакалеца и леташе обратно към зона 51. Беше надхвърлила правата си с разрешението за започване на военна операция на чужда територия. Директива 6 на Агенцията за национална сигурност и даваше подобни правомощия, но не и в мащаба. Който възнамеряваше да разгърне, госпожице, след 6 минути ще стигнем зона 51, докладва пилотът. Благодаря Ви, отвърна Дънкан. Тя се свърза с Майор Куин и поиска да й осигури постоянна частота в съдкун за предстоящата операция на Делта Форс. Търкот и Яков седяха на два съседни клона на високото дърво. Кениан се намираше точно за Търкот. От се виждаха старите крепостни стени на френския затвор и океанският прибой в скалите отвът него. Стакалецът ги бе спуснал в южния край на острова, на достатъчно разстояние от постройките, за да не ги забележат. Местността бе е силно пресечена, покрита с гъста растителност. Затворът заемаше западната част и заедно с обкръжаващата го стена покриваше площ от около 2 акра. За не повече от половин час тримата достигнаха по му. Мисията, вероятно се е нанесла в стария затвор, промърмори Яков. Търкот посочи надясно. на пристана има две корабчета. Пристанът се намираше на километър и половина от затвора. Единият е патрулен катер, потвърди Яков, който разглеждаше полюшващите се съдове през бинокъл. Руски са, от клас, паяк. Последните години продадохме доста такива. Сигурно ги използват за издирване и прибиране на спътници в океана. Другият е помалък, той насочи вниманието си към затвора, зад стената се вижда хеликоптер. Търкот извади чифт очила за нощно виждане от раницата си и ги постави, така, часово и. Четирима на пристанището, още няколко покрай стените и в дворчето. Около 15. Мисля, че тук ударихме, както го казвахте, ударихме джакпута, засмя се Яков. Търк от смът на раницата от гърба си, извади сателитния предавател. на краката на триножника и нагласи чинията на антената към небето. След това постави декодера и слушалките. Още след първия тест сигнал получи автоматично потвърждение от прилетащия горе спътник. След това свърза предавателя с малък портативен принтер и лаптоп. Докато го правеше, спомни си първите години от службата в пехотата когато като свързучник мъкнеше на гърба си обеми и радиостанция. Имаме връзка с Дънкан и зона 51, потвърди той накрая. Принтерът внезапно оживя и рулото му започна да се развива. Разпечатка на моментното термално изображение на острова, направено от шпионски спътник КХ, обяви тържествено търкот. Той посочи две червени точки, това сме ние, изумително, плесна с ръце Яков, освен това си имаме компания, Търкот плъзна пръст по листа, тъмносиниото квадратче е другата стена на затвора. Тази сграда зад стената е пълна с хора, на разпечатката се виждаха около дози на точки, а това са часовоите по стените и край корабите. Търкот се намръщи, хеликоптерът също е в червено. Това означава, че двигателят е още топъл, мислиш ли, че вече са доставили, пратката, на корол, попита Кениан, не зная, отвърна търкот, да се надяваме, че не са успели. Според мен, щомкатерите катерите са тук, същото въжи и за черната смърт. И какво ще правим сега? Попита и Яков. Ще почакаме малко, а сетне ще ги навестим. Направо ме сърбият ръцете да се захвана с онези ракети на Коро. Произнесе с мрачна решителност троснакът. Хайде да започнем от тук, предложи Търкут. Лиза Дънкан се чувстваше като въжеиграч. Не беше казала на никого, освен на Търкот, за участието на Копина в разрушаването на Индевър. Искаше да избегне официалната реакция, както на този инцидент, така и на унищожаването на Колумбия от штурмовия кораб. За не повече от половин час САЩ бяха изгубили две трети от космическия си флот и подготвящата се в момента сувалка, Атлантис, бе едничката им останала надежда. След като пристигна в зона 51, Дъмкън слезе в Куба, за да координира действията на всички сили, които бе призовала на помощ. Майор Куин бе до нея, с безценните си военни познания и комуникативни умения. Политическата обстановка не беше особено благоприятна за самостоятелни действия. Както прогресивистите, така и изолационистите бяха готови да използват всяко събитие в своя полза. В момента вниманието на всички бе съсредоточено върху Китай, заради ядрения взрив край Циан Лин и последствията от него. Но след като вече познаваше правилата на играта, Дънкън започна да се пита доколко всичко, което ставаше в света, бе резултат от действията на водачите, на унези, които чакат и на наблюдателите. Междувременно, Коин бе узнал от разузнавателните служби за разпространението на черната смърт по горното поречие на Амазонка и за четирите ракети на Коро, които трябва да бъдат изстреляни през следващите 6 часа. Там някъде трябва да разполагат с лаборатория, подобна на нашето четвърто ниво, произнесе замислено Кениан. Ще я открием, обеща Търкот. Той завъртя глава, дочо тихо бръмчане от слушалките на сателитния предавател, Търкот, произнесе той в микрофона. Майк, говори полковник Микел. Летим според плана. Чудесно, сър. Никел му предаде сателитната радиочестота, на която предстояше да се свързват в хода на операцията. И позивните сигнали на участващите страни. Търкот превключи от телефона недалеч по безопасния предавател. Орел водач, тук, вълк водач. Приемам. Отговорът от Микел дойде незабавно. Тук, орел водач. Продължавай. Приемам. Разбрано, държим затвора под наблюдение. Основна задача, да открием вътре средство за борба с вируса на черната смърт. Така че предупредете хората да ви да внимават кого застрелват и какво вдигат във въздуха. Приемам. Последва кратка пауза преди следващото убеждане. Разбрано. Край. Търкут знаеше, че войниците от Делта Форс нямат представа по чие нареждане са тук. Дори и да знаеха, че всичко е негова идея и е реализирано с помощта на сравнително ограничените пълномощия на Дънкан, едва ли щяха да възразят, имайки предвид особеността на задачата и изключителните обстоятелства. Така или иначе, не само в специалните части, но и навсякъде във воръжените сили или на щатите разпространението на информацията в нисходяща посока винаги бе свързано с строги ограничения. Целта беше вземането на решение да остане приоритетно ограничена група посветени, докато за изпълнителите оставаха само конкретни разпореждания. Ако наистина разполагат с серум, тръгнат ли, ще вземат и него, заяви Кениан, защо смяташ така, попите Търгот? Ами ако ти предстои да боравиш с отровни змии, няма ли да държиш под ръка комплект с противоотрови, отвърна с въпрос Кениан, старши сержант Джилис даде знак на пилота, пали машината, Корсън. Пилотът включи двигателите, хеликоптерът ОХ, представляваше военна модификация на популярния Белджет Рейнджер. Освен пилота, кабината побираше само още трима пасажери. Готвеха се за излитане от летище Сейнт Джордж в Гранада където, като свръхсрочно служащи от седми корпус на специалните части, трябваше да са в постоянна бойна готовност, в случай, че в района бъдат засечени наркотрафиканти. Фактът, че им предстоеше задача от друго естество, само караше Джилис да се чувства щастлив. Четиримата бяха облечени еднакво, с черни комбинезони и маски, с отвори за очите, носа и ушите, очила за нощно виждане и комплект миниатюрни, плътно прилепващи слушалки и микрофонче, за постоянна връзка с другите членове на групата. По Джилис си погледна часовника точно преди да излетят. Тъй като ОХ бе най-бавният летателен апарат на групата, той стартираше пръв, макар да се намираше с 200 км поблизо до целта, от приближаващия се вече по въздуха отряд – Орео. Бяха получили инструктаж за предстоящата операция само преди няколко часа от свързката им с «Делта Форс». Планът зависеше изцяло от точното взаимодействие между всички участници. Докато се издигаха над пистата, Джилис хвърли поглед през рамо към двамата мъже, седнали зад него. Шартран и Джонс едновременно вдигнаха палци. Държаха автоматите си между краката, с насочени нагоре-дула. Джилис извади малка карта на района с вече изрисуван отгоре маршрут на полета. Отстрани. С черен фулмастер бяха изписани точните часове за пристигане до ориентирните пунктове по пътя им, към горния край на картата бе прикачен хронометър. Джилис погледна отново часовника си, изчака минутната стрелка да достигне определената позиция, включи хронометъра и извика «Потегляй» на пилота. Корсън премести ръчката напред, настънено удобно на седалката в товарния отсек на модифицирания масъл. Микъл правеше последен преглед на отварящия механизъм на своя десантен парашут. Не сваляше от главата си слушалките, свързани на частотата на САДКОМ. Останалите членове на групата също проверяваха снаряжението си. До мястото на десанта оставаха час и 42 минути полет. Летяха над океана, което означаваше, че пилотите трябваше да разчитат на други средства за прикритие от радарите на противника. Ето защо радиооператорът на самолета, обучен за водене на електронна война, периодично подаваше дезинформиращия сигнал, че самолетът им е пасажерски авиоенер с курс към Рио-де-Жанейро. За щастие, по профил машината отговаряше на описанието. Нещо изпука в слушалките и Микел почувства, че настрахва Орел, Тук и Астрат. Излетях и следвам определения курс. Микел си поглед на часовника, 8, току-що от борда на американския крайцер, ралей, край бреговете на Панама, бе излетел хеликоптер ХХ, Всички участници се движеха по плана. Търкот, Кениан и Яков сегяха под дървото, губим си времето, промърмори недоволно руснакът и изтрис опакото на ръката под тълчелото си. Ще имаме само една възможност, произнесе Търкот. Разбираше защо Яков е нервен. С всяка измината минута черната смърт покосяваше нови жертви. С същите темпове намаляваше и надеждата за тях самите, ще го направим както трябва. Търкот се загледа в стария затвор. Усещаше първите приливи на адреналин в кръвта си. Наложи си да запази спокойствие. Разполагаха с още малко време преди началото на операцията. Точно час и 25 минути. В зона 51 Лиза Дънкън разглеждаше последните снимки от Южна Америка, пратени току-що от Агенцията за национална сигурност. Общият брой на засегнатите села бе достигнало 8, всичките надолу по течението от Вилхена. Още 6 в същата посока се отличаваха с множество червени точки, което означаваше, че заразата е стигнала и до тях. Последното селище се намираше на брега на самата Амазонка. Вече нямаше никакво съмнение, че до 24 часа болестта ще се разпространи по цялото долно течение на голямата река. Не беше изключено за разоносители, вече да са стигнали в някои от големите бразилски градове. Съсредоточили вниманието си върху Китай и онова, което ставаше там, медиите все още не бяха забелязали епидемията, макар в някои от вестниците да се бяха появили епизодични съобщения. За сега обаче никой не си даваше сметка за мащабите на бедствието, НИТО се предприемаха опити да се открие ваксина срещу черната смърт. Но най-страшното от всичко бе, че до момента нямаше оцелели в НИТО един от засегнатите райони. Тя се обърна към майор Куин, излитам за Дяволския остров с един от скакалците. Ти поемаш командването тук, ако не успеем да открием серум срещу черната смърт, направи всичко възможно на Южна Америка да бъде наложена карантина. Коиния поглед наврещено, но Дънкън нямаше време да обяснява или обсъжда решението си. Вече бързаше към асансьора. Джилис хвърли поглед на индикатора за гориво. Бяха употребили около една трета от резервуара. Зърна долу малък морски фар и по-бърза да сфери местоположението си с картата. Ориентир 15, следвам курса съгласно разписанието. Корсън кимна, но не проговори. Джилис отново надникна в картата, десен завой. Намали, изви бавно наляво. Корсън изпълни последователно нарежданията. Джилис не откъсваше поглед от хронометъра. До целта оставаха още 45 минути полет. Микел провери отново дали е разшифровал вярно. Току-що беше получил кодовата дума за приостановяване на операцията. Останалите членове на групата стояха по местата си. Заместникът му забеляза, че нещо не е наред и се премести до него. Наведе се и извика право в ухото на Микел, за да надвие шума от двигателите, какво става, току-що получих посъдком заповед за спиране на операцията от главнокомандуващия комитета на началник щъбовете. Заместникът се плесна по челото, мътните ги взели. Не е ли малко късничко за това? Група, Тига вече подмина точката за завръщане. Няма достатъчно гориво, за да се приберат в гранада. Микел бе разговарял на няколко пъти през последните дни с Дънкън и знаеше добре какво точно е заложено на карта. Повече от всякаква препоръка обаче тежеше фактът, че Майк Търкоти има пълно доверие. Но ето, че сега някой в Пентагона бе надушил какво става и настояваше да дръпнат шелтера. Той включи микрофона. Седми, тук, Орел Водач. Обади се, тук, седми, Фаана, се. Говори Дънкън току-що получихме от Пентагона заповед за прекратяване на операцията. Последва кратка пауза, полковник Микел, вече ви обясних каква опасност ни дебне. Щях да ви излъжа, ако ви бях казала, че разполагам с необходимите пълномощия, за да разпоредя изпълнението на операцията. Но също така снятам, че нямаше да получим подобно разрешение, преди да е станало твърде късно, ако въобще някой в правителството сметне за необходимо да го прави. Преди малко изгубихме две от сувалките си, като едната да стана жертва на предателство в редиците ни. Нямаме време да играем по правилата. Последните сателитни изображения сочат, че черната смърт е тръгнала надолу по течението и е достигнала Амазонка. Смятам да потегля към вас на борда на един от скакалците и вероятно ще пристигна малко след началото на операцията. От тук насетне ще поема пълна отговорност за всичко, което става там. Микел се огледа, хората му бяха готови за действие. Други два хеликоптера летяха към същата цел, без да разполагат с достатъчно гориво, за да се приберат обратно. Освен това на място вече би очакваше Майк Търкот. На другата везна тежаха задълженията му като офицер от Американската армия и неговата кариера. Седми, тук, Орел Водач. Имам проблеми с радиовръзката, вие сте единствената станция, която мога да приемам. Край, разбрано, отговори Дънкън, желая ви успех. Ще се видим скоро, да тръгваме. Търкоци свали слушалките за сателитна връзка и нагласи малката слушалка и микрофона за бойни операции. Заедно с Яков и Кениен, те се спуснаха надолу по хълма, оставайки под прикритието на джунглата, като се стараеха да се приближат максимално към стената. Последните десетина метра бяха покрити от ниски шубраци. Самата стена бе тухлена, висока около 3 метра. Търкот гледаше към най-близкия от часовоите, които кръжаха по стената, когато неочаквано се разнесени са кръвномерен грохот и окулярите го заслепиха с ярка светлина. Той ги смъкне от лицето си и веднага откри причината – светлините вътре в лагера бяха запалени и сиянието и му заряваше всичко наоколо. Силуетите на часовоите се очертаваха на светлия фон. Пристанището също цялото бе осветено, ще ги изпуснем, промърмори Яков. Дигна автомата и се прицели в часово я. Почакай! Търкот положи ръка на рамото му, още няколко минути. На таблото на оха се появи мигаща светлина. Джили си е поглед на загрижено. Какво е това? Корсън не откъсваше поглед от предното стъкло, горивото намалява, нали каза, че разполагаме с достатъчно, за да достигнем целта. Ще успеем ли, или не, трябва да успеем. Трябвало. отговорът очевидно не задоволи сержанта. Успокой се! Индикаторът случи, че горивото е намаляло, не че е свършило. Разполагаме с резерв за още 20-минутен полет. Мисля, че ще стигнем, да носи прав, Джилис провери картата, това е 24-тият ориентир. Последният преди целта, той погледна хронометъра, точно на време, товарната рампа се спусна и отвън отвъннах ухладен въздух. Полковник Микел застана в редицата от парашутисти. До скока оставаше една минута. Микел не откъсваше поглед от червената светлина над Пое Поеси няколко пъти въздух в пълни гърди. Светлината стана зелена и парашутистите започнаха да скачат. Когато се озова във въздуха, Микел разпери ръце и крака, старайки се да заеме максимално стабилно положение. Едва го постигна и дойде време да издърпа отварящото въже. Куполът на парашота е разцъфна над главата му и ремъците го дръпнаха ряско нагоре. Микел се огледа. Останалите членове на отряд Орел бяха разпръснати пути в страни от него. Той завъртя кормилните въженца и ги последва. Островът бавно изплува върху светочувствителния монитор на вертолетния пулт. Корсен издигна машината за финалното захождане към целта. Затворът свети като коледна елха, промърмори той. В слушалките на сержант Джилис сред покот се разнесе гласът на търгот. Тигър, тук, вълк. Чух че наближавате. Обстановката е според предварителния план. На площадката при южната стена е паркиран противников хеликоптер. Край ни изви машината така, че да заобиколят брега на острова и да го доближат от юг. Шумът от перките на хеликоптерите вече се чуваше съвсем ясно. Търкот извади двуостра, назъбена кама от калафа на колана си. Изправи се бавно, замахна и запрати добре балансираното острие. След това спринтира към стената, още докато камата пореше въздуха. Острието се заби в шията на застаналия на стената часовой. Войникът сграбчи окървавената дръжка, спустеки оръжието си. Олюле се, падна на колене и бавно се свлече. Търко достигна стената, скочи нагоре, сграбчи стръкналия на тръба крак на падналия часовой и го дръпна върху себе си. И Яков се озова до него, стисна още съпротивляващия се войник и завъртя лязко главата му, довършвайки започнатото от търкот. След това захвърли тялото в шубраците. Търкот се изправи, не без усилие помогна на Яков да се изкатери по стената и след това се вкопчи в протегнатата ръка на руснака. Накрая двамата издърпаха кениян, останаха да лежат върху плоската част на стената, докато се оглеждаха и си поемаха дъх. Централният корпус беше само на десетина метра от тях. В него бяха разположени административните помещения и две крила с килии. Търкот забелеза още един часовой, но отсамната страна на сградата, върху стената. Войникът държеше в ръцете си готов за стрелба автомат. Търкот запълзил по стената, следван от Яков и Кениан. Шумът от вертолетните перки от юг отново се усили и привлече вниманието на часовоя. Бръмченето на вертолета не само привлече вниманието на охраната, но прикри напълно десанта на група Орел, чието чинове се приземиха безшумно върху покрива на сградата. Никел беше последният човек в десантната формация. Хората му се спускаха един по един право върху целта. Когато дойде неговия ред, той сгъна леко колене и удари с подметки асфалтираната платформа, а куполът се растла зад гърба му. Двама от първите парашутисти вече поставяха взривни заряди на вратата, която водеше надолу. Микел дигна глава, когато малкият етоха, прелетя на тях и продължи в южна посока, след това направи рязък завой, заслепявайки с прожектора си часовоите и изненадващо се спусна върху вертолетната площадка. Един от парашутистите вдигна палец, сочейки, че зарядите са готови, но Микел му даде знак да изчака. Плъзгачите на машината опреха в бетонната площадка. Двама от часовоите тичаха към кабината, опитвайки се да идентифицират екипажа. Корсън внезапно изтегли ръчката и подаде допълнително газ. Перките се завъртяха с оглушителен грохот и войниците отвън неволно наведоха глави. В този момент Джонс и Шартран отвориха своите врати и повалиха противника с точни изстрели на снабените с заглушители оръжия. Тигър, двама премахнати, докладва по радиото Джилис и изскочи навън. Джонс и Шартран вече тичаха към главната врата на сградата. Корсън остана в кабината, с ръце върху ръчките за управление и зареден автомат възкута. Микъл даде сигнал да взривят вратата. Последва кратък блясък и приглушен взрив. Бравата отскочи в страни. Парашутистът изрита вратата и един по един хората на Микел се промушиха вътре. Спуснаха се надолу по стълбите и се разделиха на етажната площадка. Четирима поеха към лявото крило, останалите шест се заеха да проверяват дясното. Едва приключиха с първите няколко килии, когато заловеш тръп от към източното крило им подсказа, че защитниците на сградата са се пробудили. Някой използваше тежка картечница, търкут се промъкна през хода за приземния етаж който се оказа неохраняван и зае позиции от страни, изчаквайки Яков и Кениан да се залебят зад него. Търкот, източното крило, произнесе той в микрофона и двамата с Яков пристъпиха едновременно във вестибюла. Нечия фигура се изпречи на пътя им и Яков я повали с кратък откос. В този миг картечница забава равномерно и оглушително влява от тях. Джилис натисна няколко пъти последователно посъка на своя едрокалибрен автомат. Тигър – един свален. Флоето на първия етаж, централния корпус. Той завъртя дулото малко вляво, към отворената врата, зад която се подаваше полуоблечен войник с пистолет в ръка. Докато натискаше спусъка, Джилис различи очертанията на втора фигура зад първата. Решил да приключи наведнъж всички проблеми, той задържа натиснат спусъка и премести бавно дулото първо върху вратата, а сетна и към стената зад нея. Специално подсилените 5 мм куршуми с туманени връхчета раздробяваха като сиренето хлената стена и проникваха право в спалното помещение. Джилис продължи в същия дух, докато изстреля всичките 100 патрона на диска. След това презареди се нов магазин и се огледа. Тигър приключих с спалното помещение на първия етаж. Той завъртя оръжието вляво, където от към източното крило тичаха две фигури – свой, свой – Лук, вълк, вълк, извика търкоти и размаха ръце. Той огледа флой ето. в единия край се виждаше масивна двукрила врата, ето там, спомни си плановете, които му бе показала Дънкан, за тази врата се намираха единичните килии и карцерът. Търкот правдоглижи вратата, следван от Яков, Кениан и Джилис, а отзад идваха и останалите. Джилис залепи пластични експлозиви на всяко от крилата, след всички се отдръпнаха и той ги взриви. Живини трябват, извика Търкот, завелязал, че Джилис се готви да си проправи път с картачна стрелба. Той го избута в страни и се заспуска по извитата стълба. Долу пътят му бе преграден от тежка желязна врата, върху която бяха изписани предупреждения на няколко езика. Всичките съобщаваха за опасност от биологично заразяване. Зад него се струпа цяла група войници, начало с полковник Микел, Майк, извика той, забелязал търкот, прочистихме крилата. Хората ми проверяват за противници отвън, но мисля, че държим нещата в свои ръце. Сър, трябва да влезем вътре, посочи търкот. Микел се извърна и извика да доведат сапюра. Този път вместо експлозиви, специалистът извади метална тръба и я монтира върху триножник така, че да сочи към центъра на стоманената врата. Търкот знаеше, че вътре в тръбата е поставен кумулативен снаряд, способен да развива висока температура при сблъсък с метална преграда. Всички под прикритие, извига съпюрат, веднага щом приключи с подготовката и търкот не чака второ подканване. Той дръпна Кениан за близкия ъгъл. Последва мощна експлозия. Когато отново надникна за тъгъла, търкот установи, че в средата на металната преграда взе отвор с диаметър около 1,20 и 20. Почакайте да изстине. Предупреди ги сапюрът, докато приближаваха вратата. Търк отметна една дъска върху долния край на отвора и от дървото се заизвиваха струйки дим. Той откачи от колана си заслепяваща граната и я метна вътре. Последва я, щом чуе експлозията, като се хвърли с главата напред, пързаляйки се по дъската. Веднага, щом се озува от другата страна, той се претърколи и приклетна с насочен напред автомат. Гледката на проснатите по пода тела, облечени в бели лабораторни костюми, го накара да замръзне. През следващите 30 секунди не се случи нищо. Търк отбавно се изправи и огледа обстановката. Подземието бе реконструирано изцяло така, че дълговаря на представите за свръхмодерна биологична лаборатория. Но какво бе причинило смъртта на сътрудниците на мисията? Дали вирусът на черната смърт? Или някакъв непредвиден инцидент? Такъв случай, защото че отвън не бяха пострадали, какво е станало с тях? Попита Микел, докато се промушваше предпазливо през отвора във вратата. Търк от коленичи до най-близкия труп и го огледа. Беше виждал тези признаци и преди. В голямата галерия под миньорското селище на Тералео в Етиопия, премахнали са гионези, на които са служили. Обясни той, мисията прикрива дирите си, търк от преброи мъртвите. Бяха шестима на брой, всичките с дрехи. Лицата им бяха сгърчени от страшната агония. Хемщат, нацистът от Дълси, не беше сред тях. Върху лабораторните плотове бяха подредени различни прибори, както и няколко мощни компютера. Междувременно Яков се беше заклещил в отвора и пръхтеше, опитвайки се да преодолее съпротивлението. Дори не забеляза, че фрамото му се бе забило извито и негорещено желязо от ръба. Кениан го избута вътре и го последва. Да не закъсняхме, попита Роснакът. Не зная, призна търкот, товарът. Ето какво ни трябва, каза Яков и изтича при двойната врата в другия край на помещението. Тук за тавана бе прикрепен повдигащ механизъм. И Яков отвори вратата. Зад нея започваше тунел, а в пода бяха монтирани релси. На десетина метра по-нататък една самотна кружка осветяваше пътя. И Яков стовари и умрук върху каменната стена. Закъсняхме. Измъкнали са го. Търкот се ориентира. Тунелът водеше в западна посока. Право към океана. Патрулният катер. Досети се Майк. Какво става? Обърна се той към Кениан. Нещо тук да ти прилича на серум срещу черната смърт. Кениан дръпна вратата на един от големите фризери. Редове от стативи за епруветки. Всичките бяха празни. Кениан четеше надписите върху стативите. Тук са били първите образци от вируса и серума. И Яков махна с ръка към тъмния вход на тунела, нямаме време за губене. Трябва да ги настигнем, той се наведе, за да не удря глава в ниския свод на тунела и затича навътре. Търкут се обърна към полковник Микел, ще са ни нужни подкрепления на пристана, той се насочи към отвора, промоши се, стигна стълбището и затича нагоре, като викаше на войниците да му стоят път. Микел и Кенион го следваха. Сержант Джилис продължаваше да охранява главното фое. Какво става? Извика той, когато търкут изтича край него, върви с мен, викна му търкот през рамо. Още щом излязоха на двора, погледът на търкот се спря на малкия лоха. Той изтича при пилота, стъпи на един от плазгачите и му викна. Давай нагоре, какво? Подя волите, да възрази корсън, но млъкна, забелязал, че Джилис. Кениан и полковник Микел се качват отзад. Искам да ни открадш колкото се може по-бързо на пристанището. Нареди му търкут, веднага, подкрепи го от задната седалка полковник Микел. Корсън кимна и изтегли ръчката към себе си. Двигателят изви на високи обороти. Машината се отдели от площадката и потегли нагоре. Осигури Олиси хеликоптер за изтегляне. Обърна се търкут към Микел. Полковникът кимна. ХХ. Пейвло, той си погледна часовника, след минута ще е тук, какви са му позивните, Ястреб. Търкот се пресегна и включи предавателя, Ястреб, говори, Вълк. Обади се, пилотът на ХХ изслуша нарежданията на Търкот, след това забави скоростта и се наклони надясно така, че да следва западния бряг на Дяволския остров, засеков плавателен съд, с големина на патрулен катер. Следва западна посока, на 200 метра от брега, докладва пилотът, който разглеждаше обекта върху екрана на светлочувствителната камера. Той се пресегна и завъртя камерата така, че да следи кораба. Виждам и втори, по-малък съд, с припатруния кораб, нареди търгот. Пилотът се намръщи. На борда разполагаше само с двойна 7-милиметрова на 7 -мм картечница, Разбрано, сър. Той увеличи скоростта, завъртя се рязко и се спусна в пикиращ полет, като същевременно предаде на своя мереч да бъде готов за стрелба. На 200 метра от целта меречът откри огън. Електрическият механизъм задвижи лентата с патрони през затвора, разположените в кръг цеви, се завъртяха, бълвайки огнена завеса с скорост от 100 куршума в секунда. Върху покрива и надстройките на патрулния кораб заподскачаха облачата от трески и отломъци. Секунди по-късно корабът отвърна на огъня. От борда му се издигна ракета, земя въздух, и се насочи право към изхвърлящата газовете тръба на вертолета, ракета по курса, извика пилотът и изви светкавично вляво, право срещу приближаващата ги заплаха. Това бе единственият начин да намали топлинното излъчване, което привличаше главата на ракетата. Ракетата профуча вляво от него, разминавайки се на сантиметри с корпуса. Следваха я още две. Пилотът успя да ги забележи, но знаеше, че този път няма да успее да им се изплъзне. И двете бяха засекли топлинната вълна на двигателя. След няколко секунди вертолетът се превърна в ярко сияние в небето. Търкот също забелеза взрива в мига, когато техният ухъст се издигаше над стените на затвора. Дявол да го вземе, изруга полковник Микел. И Яков доча шум отпред. Бяха гласове, които разговаряха на немски. Тунелът продължаваше да се стеснява и ширината му сега бе само 2 метра. Таванът също се беше снижил до такава степен, че се наложи да върви приведен. Подът се спускаше постепенно към океанската повърхност. Той забеляза отражение от някакъв метален предмет на 50-ти на метра понапред и ускори ход. Какво да правя сега? Попита Корсън. В гласа му се долови тревога. Току-що бе видял с очите си какви са възможностите на слабовъръжен вертолет срещу патрулния катер от клас, паяк. Една червена лампичка не спираше да мига на таблото, това пък какво е, попита търкот, горивото е на свършване, обясни Корсън, имаме за около минута-две полет. На търкот му бяха нужни само 10 секунди, за да ги осведоми за плана си, Рязък, неприятен глас попита на немски кой е там. Иаков бе опрел приклада на автомата в рамото си. Различаваше две фигури и нещо металическо на релсите пред тях. Той дръпна спусъка последователно два пъти. И двете фигури се струполиха. И Яков продължи надолу, но спря, когато доближи металния предмет върху релсите. Беше инвалидна количка, в която седеше сбръчкан, гологлав старец, корсън насочи вертолета право към монтираната на борда на катара ракетна установка. За да избегне първата ракета, той изстреля няколко сигнални ракети. Разстоянието между паяка и вертолета се скъсяваше бързо, въпреки че катерът вече бе набрал скорост, внимавай, ще изстрелят още една, предупреди го полковник Микел. Корсън вдигна ръка и дръпна една от най-долните ръчки. Двигателят заглахна и в кабината се възцари зловеща тишина. Палубата на катера се озари от ярка експлозия. Втората ракета се издигна във въздуха, но лишена от инфрачервена дия, по която да се ориентира, полетя в страни. Вертолетът губеше височина плавно, перките му продължаваха авторотацията под въздействие на възходящия поток въздух. Корсън полагаше отчаяни усилия да държи машината под контрол или поне да управлява прогресиращото им падане. Успя поне до някъде, защото вертолетът се плъзна над водата и се вряза право в една от надстройките на катера. Перките му се разтрошиха в матките, а плазгачите се огънаха от удара и корпусът се свлече на палубата, наклонен наляво. Генерал Хемщад, прошепна Яков, долото на своя автомат в слепоочието на стареца. Кой сте вие? попита Хемщад на немски. Къде е серумът? За своите 80 години генералът изглеждаше изненадващо младолик. Ръцете му стискаха дръжките на инвалидната количка, а долната част на тялото му бе покрита от одеяло. Ти си руснак, произнесе Хенщат, познах те по акцента. Руска свиня, през войната такива като тек ги унищожевах, да, зная, отвърна с неочаквано спокойствие Яков, къде е серумът, не е тук. Корсън беше мъртъв, премазан от таблото за управление. Търкот бе скочил на палубата малко преди сблъсъка. Още докато се изправяше, забеляза да пълзят към него трасиращи откоси. Преметна се вляво и се озърна. Изправен върху останките от вертолета, сержант Джилис косеше всичко наоколо със скорострелния си автомат. Рамото му се тресеше равномерно от отката. Джилис се завъртя първо вляво, после вдясно. За няколко секунди пусна пет откоса от по на куршума, преди самият той да бъде ударен в челото. Тялото му се строполи назад върху полковник Микел, който беше затиснат от изкривения скелет на кабината. По това време търкот вече бе пропълзел до парапета, откъдето имаше добра видимост към мостика. Той се прицели и повали зад борда мъжа, убил Джилис. Стреля още няколко пъти в предното стъкло на мостика, сетна извади заслепяваща граната и я е метна вътре. Изкатери се по тясната метална стълба и прескочи прага. Вътре имаше двама души, притиснали очите си с ръце, напълно заслепени от блясъка, не мърдай, изрева Търкот, макар да се съмняваше, че могат да го чуят. Единият от мъжете посегна към кобурат си и Търкот го простреля. Вторият използва възможността и се пресегна към една ръчка на таблото, не пипай, предупреди го Търкот. Пръстите на мъжа стиснаха ръчката. Търкот стреля, куршумите попаднаха в рамото и ръката увисна безпомощно. Мъжът обаче не се предаваше. Той опита да достигне ръчката с лявата си ръка. Търкот стреля отново, този път право в гърдите. На лицето на ранения разцъфна налудничева усмивка. Той изтегли ръчката към себе си и в този момент търкот го гръмна между очите. След това изтича при таблото. На един от цифровите дисплеи се виждаше часовник, който отброяваше равномерно секундите в обратна посока. В този момент цифрата се смени с ико свали малко долото и го опря в гърдите на стареца. Къде е серумът, замина, знам. Мисията, къде са, Хемщат се усмихна. Тези, както ги нарече, отпътуваха отдавна. Никога няма да ги намерите. Кои са те. Хемщат само поклати глава, няма да го разбереш. Баз държа, че си нямаш никакво понятие какво става. Какво е ставало от епохи на сам. Няма нищо общо с онова, което са ти казвали в училище, те ви помагаха в концентрационните лагери през време на Втората световна война, нали, да са ни помагали, хенщат се изсмя, те изобретиха лагерите. Ние им помагахме, нямаш представа, и заби дулото в мършавите гърди на стареца. Щом нямам, ти ми разкажи. Смехът на немеца отекна надалеч в тунела, да не мислите, че постигнахте нещо тук. Дори не успяхте да ни спрете. Разкрили сте плановете ни за сондите. Те вече не струват пукната пара. А твоят така желан Серун ще го излият в морето, търкот прекуси мостика, слезе от другата страна и се затича към кърмата. Тук съгледа няколко пластмасови контейнера, завързани с въжета. Кениан вече беше при контейнерите, имаше една минута, извика търкот, какво, корабът ще избухне точно след минута. Кениан отключи бравите на първия контейнер. Вътре, в ложе от стиропор, беше положен лъскав метален цилиндър, това е разпръсквател за спътниците, обясняваше Кениан. Той се наведе над следващия контейнер. В него също имаше разпръсквател, 30 секунди, търкоци даваше сметка, че взрив с подобна мощност ще бъде в състояние да го убие дори и във водата. Кениан пропусна следващите няколко контейнера, които бяха със същите размери. Петият бе по-малък от останалите. Кения дигна капака, отдолу бяха наредени стъклени епроветки с гумени тапи, черната смърт, попите търкот. Кения извади една проветка и прочете надписа, да. Той отвори следващата кутия, присви очи към надписа и кимна, отново. Търкот вдигна глава, над катера се спускаше скакалец. Слушалката в охото му проговори, съобщаваше за пристигането на Дънкан. Той смъкна микрофончето пред устните си, за да я информира за обстановката. Още две кути из черната смърт, 20 секунди, извика Търкот. Оставаше само една кутия, хващайте се за товарната мрежа, нареди Търкот, когато скакалецът се озува над тях. Кения и полковник Никел подскочиха. Търкот сграбчи с една ръка последната котия, а с другата се вкопчи за полюшващата се отгоре мрежа. Ръката му едва не излезе от ставата, когато скакалецът се издигна лязко нагоре. Точно под краката му страхотна експлозия превърна патрулния катер в вулкан от пламъци и отломки. Ще ти разкрия нещо, само за да ти покажа размерите на твоето невежество, говореше тих, зловещ глас хемщът, 1908 година. Тунгуският край, голямата експлозия. Мислиш си, че знаеш какво я е причинило, нали? Дори собствените ти управници са го скрили от теб. А се хвалиш, че си от четвърти отдел. Наивен си като дете, Иаков забеляза, че гясната ръка на стареца бе изчезнала под одеалото. Той се наведе и дръпна по кривалото от краката му. Ръката потръпна и се отпусна. От ключавото бедро на стареца стърчеше малка спринцовка. Когато вдигна глава, очите на хемщът вече се бяха изцъклили. Скакалецът се спусна плавно върху площадката в двора на затвора. Едва оприл крака долу, търкот разтвори пръсти и се строполи в пълно изтощение. Все още притискаше към гърдите си последната котия. Лиза Дънкан се подаде от горния люк. Майк, какво ти е? Търкот нямаше сили да отговори. Само побутна към нея котията. С периферното си зрение зърна кениан, който се надвеси и вдигна капака. Още е проветки, в стройни редици. Ученият извади една от тях и я вдигна към светлината. 24. Вътре в Циан Линелек вече от половин час общуваше с стража. Ето, че се отдели от пирамидата, чието златисто сияние доскоро го скриваше напълно, изпратих съобщение, произнесе той, на кого, Попита Чалу. на тази, която стои над мен. Тя ще се погрижи за ключа. На 400 метра под водата екипажът на Спрингфилд също тръпнеше в очакване. Двата, изтребителя в Лу, не бяха помръднали от местата си. Адмирал Полдън, командващ флотската оперативна група от Бордана, Вашингтон, който се намираше на 50 км от Великденския остров, прекарваше времето си в въпчаяни усилия да изкупчи от началниците си разрешение за използване на атомно оръжие. До сега без резултат, дълбоко в недрата на ранокал на Великденския остров стражат при съобщение от мисията. Операция «Черна смърт» бе преустановена заради неуспешния опит да бъде пленен корабът «Майка». Истината бе, че тази новина бе като камък, запратен във водовъртежа от активност, която кипеше в мозъка на компютъра. С помощта на енергията от термалния източник капацитетът за работа на стража вече доближаваше 100%. Микророботите продължаваха своята неуморна дейност в единия ъгъл на пещерата. Подредени в причудлива наглед конвейерна линия, те произвеждаха все подредни и миниатюрни детайли. Кръг от едносантиметрови микророботи се занимаваше с конструкцията на нов модел. Когато приключиха, между тях се изправи половин сантиметров робот, който затича по пода върху си крачета. След това се присъедини към линията, водат, паркър и в на клетъчния телефон от контакта на своя лаптоп. Вятърът навяваше пясък върху клавиатурата, но той не му обръщаше внимание. Изправи се и огледа, избраниците, скупчени около него. Моментът беше дошъл и отминал. Предначертаното не беше осъществено. Все така усещаше пробождаща болка в лявото си сеплочие. Още не е дошъл часът, произнесе той, но гласът му се изгуби сред свистенето на вятъра. Скоро обаче ще удари. Трябва да се върнем и да се подготвим отново. Търкот сви и умрук и започна да го помпа. Кениен се наведе над свивката и внимателно вкара върха на иглата във вената. Зад него дънка, но очакваше търпеливо реда си. Как мислиш, ще се получи ли, попита тя. Търкот кимна. Що в специалистът казва? Вече изпратихме образци до Министерството и Световната здравна организация. Бюрократите може и да си крият главите в пясъка, но сега вече разполагаме с ефективно средство срещу черната смърт. Кениан е сигурен, че ще успеем да я задържим в границите на поречието на Амазонка и постепенно да потушим тамошното обнище. Няколко хиляди мъртви, произнесе замислено Дънкан. Търкут се намръщи, дали от болка във вената. Или заради невинните жертви, така е, хората все още гледат на страданието в други страни като неинтересна тема от новините и нищо повече. Не ги интересува, стига да не става в техния град, този път обаче бяхме на крачка това да се случи навсякъде, произнесе Дънкан, поне спряхме, мисията, спряхме самочерната смърт, поправия търкот, мисията, е друго нещо, да, така е, обади се Яков. През последния половин час Руснакът бе потънал в странно и необичайно мълчание. Преди това го видяха да излиза от тунела и да хвърля някакво сгърчено тяло на акулите. После им каза, че принадлежало на генерал Хемштът. С Мисията, ще трябва да се справим сами. Съгласен съм, присъедини се към него Търкот, спечелихме само първата от множеството битки. Имам усещането обаче, че истинската война още не е започнала, доларите еднакво 1910, долар соорс еднакво моята библиотека. Издание, ИК, Барт, 1999, ISBN, 954. Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми